Ali, Juni 2007, 1. Ägäis er Nie werde ich vergessen, wo ich war und was ich tat, als ich hörte, daß mein Vater gestorben war. Ich sonnte mich nackt auf dem Deck der Neptun, Theos Hand schützend auf meinem Bauch. Der menschenleere Goldstrand der Insel vor uns schimmerte, eingebettet zwischen Felsen im Licht der Sonne. Und das kristallklare, türkisblau Wasser Das Träger am Ufer leckte, schäumte wie die Milch auf einem Cappuccino. So träge, dachte ich, wie ich. Am Abend zuvor waren wir bei Sonnenuntergang in einer kleinen Bucht vor einer der winzigen griechischen Makaresch-Inseln vor Anker gegangen und mit zwei Kühlboxen an Land gewartet. Die eine war mit frischen Meereschen und Sardinen gefüllt, die theotax über gefangen hatte, die andere mit Wein und Wasser. Als ich die meine schweratmend auf dem Sand abstellte, hatte Theo mich zärtlich auf die Nase geküsst. Wie Schiffbrüchige auf unserer eigenen verlassenen Insel, hatte er verkündet und die Arme ausgebreitet. Ich sammle Brennholz, damit wir den Fisch braten können. Ich hatte ihm nachgesehen, wie er auf die im Halbrund um die Bucht gruppierten Felsen zugegangen war, zwischen denen knochentrockene Büsche wuchsen. Trotz seines eher schmalen Körpers war er ein Weltklasse-Segler, und dazu brauchte man Kraft. Verglichen mit anderen Männern aus den Crews in Segelwettbewerben, die ausschließlich aus Muskeln zu bestehen schienen, wirkte Theo fast zierlich. Zu den ersten Dingen, die mir an ihm aufgefallen waren, gehörte sein schiefer Gang Inzwischen wusste ich, dass er sich als Kind beim Sturz von einem Baum den Knöchel gebrochen hatte, der nie richtig zusammengewachsen war. Wahrscheinlich bin ich deshalb für ein Leben auf dem Wasser prädestiniert. Auf dem Boot merkt keiner, wie lächerlich ich an Land watschle, hatte er schmunzelnd erzählt. Wir hatten den Fisch gebraten und uns unter dem sternhimmel geliebt. Der folgende Morgen war unser letzter gemeinsamer an Bord gewesen. Kurz bevor ich beschloss, wieder mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, indem ich mein Handy einschaltete und erfuhr, dass mein Leben in Scherben lag, hatte ich völlig entspannt neben ihm geruht. Und vor meinem geistigen Auge, wie in einem surrealen Traum, Revue passieren lassen, wie ich an diesen wundervollen Ort gelangt war. Das erste Mal war ich ihm etwa ein Jahr zuvor bei der Heineken-Regatta in St. Martin in der Karibik begegnet. Als die Siegercrew mit einem Diner feierte, hatte ich zu meiner Begeisterung festgestellt, dass ihr Skipper Theophallus Kings war, in der Segelwelt berühmt, weil er bei Rennen in den vergangenen fünf Jahren mehr Mannschaften zum Sieg geführt hatte als jeder andere Kapitän. Er ist ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe, gestand ich Rob Dallamy einem alten Segelkameraden, mit dem ich im Schweizer Nationalteam gesegelt war, mit leiser Stimme. Mit der Hornbrille sieht er aus wie ein Nerd, fügte ich hinzu, während ich beobachtete, wie er aufstand und an einen anderen Tisch trat. Und er hat einen merkwürdigen Gang. Er ist nicht gerade der muskelbepackte Bilderbuchathlet, pflichtete Rob mir bei, aber als Segler das reinste Genie, denn er hat einen sechsten Sinn fürs Wasser. Bei stürmischer See würde ich keinem Skipper mehr vertrauen als ihm. Als Rob mich später am Abend Theo vorstellte, musterte mich dieser nachdenklich mit seinen grünen, haselnussbraun gesprenkelten Augen. Du bist also die berühmte Alda Pliés. Sein britischer Akzent klang freundlich und ruhig. Der zweite Teil stimmt, entgegnete ich verlegen über das Kompliment. Doch soweit ich weiß, bist du der deutlich berühmtere von uns beiden. Er schmunzelte. Das ist so komisch, erkundigte ich mich. Offen gestanden hatte ich nicht dich erwartet. Wie meinst du das? Da wurde Theo von einem Fotografen abgelenkt, der eine Aufnahme vom Team machen wollte, weswegen ich nie erfuhr, was er damit hatte sagen wollen. Danach kreuzen sich unsere Wege immer wieder bei gesellschaftlichen Anlässen anlässlich der Regatten. Er hatte etwas Dynamisches und ein leises, angenehmes Lachen, das die Menschen trotz seiner augenscheinlichen Reserviertheit anzog. Bei offiziellen Anlässen trug er als Zugeständnis ans Protokoll und an die Sponsoren für gewöhnlich Chinos und ein verknittertes line -Jackett. Doch seine uralten Segelschuhe und seine widerspenstigen braunen Haare ließen ihn immer aussehen, als wäre er gerade vom Boot gekommen. Unsere Begegnungen wirkten ein wenig wie ein Eiertanz. Obwohl sich unsere Blicke immer wieder trafen, machte Theo keine Anstalten, unser erstes Gespräch fortzuführen. Erst nach dem Sieg meines Teams in Antigua beim Lord Nelsons Ball, der das Ende der regattawoche markierte, tippte er mir auf die Schulter. Gut gemacht, all lobte er mich. Danke, sagte ich befriedigt darüber, dass unsere Crew ausnahmsweise der Sein überlegen gewesen war. Diese Saison habe ich schon viel Gutes über dich gehört, all Hättest du Lust, im Juni bei der Zykladen-Regatta in meinem Team mitzumachen? Mir war bereits ein Platz in einer anderen Crew angeboten worden. Aber ich hatte noch nicht zugesagt. Theo sah mein Zögern. Du bist schon vergeben. Vorläufig, ja. Hier ist meine Visitenkarte. Überlegst dir und lass es mich bis Ende der Woche wissen. Jemanden wie dich könnte ich an Bord gut gebrauchen. Danke. Innerlich schob ich mein Zögern bereits beiseite. Wer hätte sich schon die Chance entgehen lassen, im Team des Mannes zu segeln, der als König der Meere bekannt war? »Eine Frage noch«, rief ich ihm nach, als er sich von mir entfernte. »Warum hast du bei unserem letzten Gespräch gesagt, du hättest nicht mich erwartet?« Er musterte mich kurz. »Ich kannte dich nicht persönlich und hatte lediglich das eine oder andere über deine Fähigkeiten als Seglerin gehört. Und ich hatte etwas anderes erwartet.« »Gute Nacht, all.« In meinem Zimmer hatte ich ihm gleich eine Mail geschrieben, um zuzusagen vor dem Abschicken jedoch geduscht und sie danach noch einmal gelesen. Und war rot geworden, weil sie so begeistert klang. Also hatte ich den Entwurf zunächst nur abgespeichert, ohne ihn abzusenden, mich aufs Bett gelegt und meine vom Rennen verkrampften Arme gestreckt. »Das wird bestimmt eine interessante Regatta«, hatte ich schmunzelnd gemurmelt. Als ich die E-Mail schließlich abgeschickt hatte, war Theo postwendend darauf eingegangen, und hatte mir erklärt, wie sehr er sich über meine Zusage freue. Doch einige Wochen später, an Bord der fürs Rennen aufgetakelten Hanse 540-Yacht im Hafen von Naxos, zu Beginn des Trainings für die Zykladenregatta, war ich dann plötzlich nervös geworden. Der Wettbewerb war nicht sonderlich anspruchsvoll, weil eine Mischung aus ernsthaften Sportsleuten und Wochenendseglern mitmachte, alle angelockt durch die Aussicht auf acht Tage fabelhaften Segelns zwischen einigen der schönsten Inseln der Welt. Mir war klar, daß wir, als eines der erfahrensten Teams, als potenzielle Sieger gehandelt wurden. Theo stellte bekanntermaßen gern junge Crews zusammen, weil er diese noch formen konnte. Mein Freund Rob Bellamy und ich waren mit unseren 30 Jahren die ältesten und erfahrensten der Mannschaft. Die anderen in dem sechsköpfigen Team waren alle Anfang 20. Guy, ein stämmiger Engländer, Tim, ein lässiger Australier und Mick, halbdeutscher, halbgriecher, der die Ägäis kannte wie seine Westentasche. Obwohl ich sehr gern mit Theo segeln wollte, hatte ich mich nicht blind auf dieses Wagnis eingelassen, sondern mir Informationen über den rätselhaften König der Meere aus dem Internet beschafft und mit Leuten gesprochen, die schon einmal mit ihm unterwegs gewesen waren und herausgefunden, dass er Brite war und in Oxford studiert hatte, was seinen Akzent erklärte – Doch im Internet hieß es, er sei amerikanischer Staatsbürger, der das Segelteam von Yale mehrfach zum Sieg geführt habe. Ein Freund von mir wußte dass er aus einer wohlhabenden Familie stammte. Ein andere dass er auf einem Boot wohnte. Perfektionist, Kontrollfreak, nie zufrieden, workaholic, Frauenfeind. Auch diese Einschätzungen hatte ich gehört. Letztere von einer anderen Seglerin, die behauptete, in seiner Crew übergangen und schlecht behandelt worden zu sein was mich ins Grübeln brachte. Doch der Grundtenor lautete, der absolut beste Skipper, mit dem ich je gesegelt bin. An meinem ersten Tag an Bord begriff ich, warum Theo bei seinen Kollegen so großen Respekt genoss. Ich war lautes Skipper gewohnt, die Anweisungen und Beschimpfungen herausbrüllten. Theos zurückhaltende, wortkarge Art war etwas völlig Neues. Er beobachtete uns aus der Distanz. Am Ende des Tages rief er uns dann zusammen und fasste mit ruhiger Stimme unsere Stärken und Schwächen zusammen. Da merkte ich, dass ihm nichts entging und seine natürliche Autorität bewirkte, dass wir alle an seinen Lippen hingen. In den nächsten Tagen wuchsen wir unter dem nachdenklichen Blick aus Theos grünen Augen schnell zu einem effizienten Team zusammen. Und meine Bewunderung für seine Methoden wuchs von Stunde zu Stunde. An unserem dritten Abend auf Naxos war ich, erschöpft von einem besonders anstrengenden Tag unter der sengenden Sonne der Ägäis, die erste, die sich nach dem Essen erhob. »Leute, ich ich mache mich vom Acker.« »Ich auch. Gute Nacht, Jungs. Morgen an Bord möchte ich keinen mit Kater erleben.« Er mahnte Theo die anderen und folgte mir aus dem Lokal. »Darf ich dich begleiten?« fragte er draußen. »Natürlich.« antwortete ich, ein wenig nervös, weil wir das erste Mal allein waren. Als wir über die schmalen, kopfsteingepflasterten Straßen zurück zu unserer Pension gingen, erhellte das Mondlicht die kleinen weißen Häuser mit ihren blau gestrichenen Türen und Fensterläden. Ich gab mir Mühe, das Gespräch am Laufen zu halten, während Theo lediglich das ein oder andere Ja oder Nein beisteuerte, und allmählich begann seine Wortkarkheit, mich zu ärgern. Im Eingangsbereich unserer Pension wandte er sich unvermittelt mir zu. Du bist die geborene Seglerin, all. Die meisten anderen in unserer Crew können dir nicht das Wasser reichen. Wer hat dir das beigebracht? Mein Vater, antwortete ich überrascht über das Kompliment. Er hat mich von kindesbeinen an auf den Genfer See mitgenommen. So, so, Genf. Das erklärt den französischen Akzent. Ich rechnete mit dem üblichen Kommentar. Nun sag doch mal einen sexy Satz auf Französisch der den meisten Männern in einer solchen Situation einfiel, doch der blieb aus. Dein Vater muss ein super Segler sein. Du hast ihm ganz schön viel abgeguckt. Danke. Wie fühlst du dich als einzige Frau an Bord? Obwohl das wahrscheinlich nicht das erste Mal ist, fügte er hastig hinzu. Offengestanden denke ich nicht darüber nach. Er sah mich durch die Gläser seiner Hornbrille an. Tatsächlich? Sei mir nicht böse, aber das kaufe ich dir nicht ab. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du deswegen überkompensierst und dann machst du Fehler. Ich würde dir raten, dich zu entspannen und einfach du selbst zu sein. Aber für heute erstmal gute Nacht. Er verabschiedete sich mit einem kurzen Lächeln und stieg die weiß Stufen zu seinem Zimmer hinauf. In jener Nacht kribbelten die gestärkten weißen Laken auf meiner Haut und meine Wangen glühten wegen seiner Kritik. Konnte ich denn etwas dafür, dass Frauen nach wie vor eine relative Seltenheit oder wie manche meiner männlichen Kollegen zweifelsohne gesagt hätten, eine absolute Neuheit auf professionellen rennboten waren? Und für wen hielt Theophallus King sich eigentlich? Wie kam er dazu, Leute zu analysieren, die nicht analysiert werden wollten? Ich hatte immer geglaubt, gut als Frau in einer von Männer dominierten Welt zurechtzukommen und war stets in der Lage gewesen, freundliche Sticheleien zu parieren. Zu diesem Zweck hatte ich mir einen Schutzpanzer und zwei unterschiedliche Persönlichkeiten zugelegt. Ali zu Hause, all im Beruf. Natürlich war es oft hart und ich hatte gelernt, den Mund zu halten, besonders bei eindeutig sexistischen Äußerungen oder Blondinenwitzen. Solchen Bemerkungen beugte ich vor, indem ich meine rot-goldenen Locken streng aus dem Gesicht gekämmt und zu einem Pferdeschwanz gefasst und keinerlei Make-up trug. Außerdem schuftete ich an Bord genauso hart wie die Männer. Vielleicht dachte ich erzürnt, sogar noch härter. Nachdem ich mich eine Weile schlaflos hin und her gewälzt hatte, erinnerte ich mich daran, dass mein Vater mir erklärt hatte, ein Großteil der Verärgerung über Kritik rühre für gewöhnlich daher, daß ein Körnchen Wahrheit darin stecke. Und als Stunde um nächtliche Stunde verging, mußte ich schließlich zugeben, daß Theo wahrscheinlich recht hatte. Ich war einfach nicht ich selbst. Am folgenden Abend begleitete Theo mich erneut zurück zur Pension. Trotz seines schmächtigen Körpers machte er mich nervös und ich begann zu stottern. Er lauschte schweigend, während ich mich abmühte, ihm meine beiden Persönlichkeiten zu erklären. Mein Vater, bemerkte er dann, von dessen Meinung ich normalerweise nicht allzu viel halte, hat einmal gesagt, dass Frauen die Welt regieren würden, wenn sie nur ihre Stärken ausspielten und aufhörten, wie Männer sein zu wollen. Vielleicht solltest du das auch versuchen. »Als Mann sagt sich das leicht. Aber hat dein Vater je in einer von Frauen beherrschten Umgebung gearbeitet? Und wäre er dort er selbst?« konterte ich, verärgert darüber, so herablassend behandelt zu werden. »Gutes Argument«, pflichtete Theo mir bei. »Ein bisschen würde es möglicherweise schon helfen, wenn ich dich Ali nenne. Das passt viel besser zu dir als all Wäre dir das recht?« Bevor ich antworten konnte, blieb er abrupt in dem pittoresken Hafen stehen, in dem kleine Fischerkerne sanft zwischen größeren Yachten und Motorbooten schaukelten, schaute zum Himmel hinauf und sog mit geblähten Nasenfügeln die Luft ein, um herauszufinden, welches Wetter der Morgen bringen würde. Da ich das bisher nur bei alten Seebären gesehen hatte, musste ich schmunzeln. Er wandte sich mir mit einem fragenden Blick zu. Was ist so komisch? Nichts und... Sag ruhig Ali zu mir. Danke. Lass uns nach Hause gehen, morgen wird ein harter Tag. Auch in jener Nacht schlief ich schlecht, weil mir unser Gespräch keine Ruhe ließ. Und dass mir die ich, besonders in Trainings- und Wettbewerbsphasen, immer tief und fest schlummerte. In den folgenden Tagen stellte ich fest, daß Theos Rat mir nicht half, daß ich vielmehr zahlreiche dumme Fehler machte und mir vorkam wie eine Anfängerin. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, doch erstaunlicherweise hörte ich, obwohl meine Teamkameraden mich neckten, kein einziges Wort der Kritik von Theo. Am fünften Abend nahm ich, weil mir meine Patzer peinlich waren, nicht einmal am gemeinsamen Dinner der Crew teil und aß auf der kleinen Terrasse der Pension Brot, Feta-Käse und Oliven. Mein Kummer ertränkte ich mit dem herben Rotwein, den mir die Pensionswirtin einschenkte. Nach etlichen Gläsern wurde mir schwindelig und ich fing an, mich in Selbstmitleid zu suhlen. Als ich mich schwankend vom Tisch erhob, um ins Bett zu gehen, betrat Theo die Terrasse. »Alles in Ordnung?« erkundigte er sich und schob seine Brille hoch. Ich sah ihn mit verschwommenem Blick an. »Ja,« antwortete ich und setzte mich hastig wieder hin. »Die anderen machen sich Sorgen, weil du heute Abend nicht aufgetaucht bist. Du bist doch nicht krank?« »Nein.« Bittere Galle stieg mir in den Mund. »Mir geht's gut.« Du kannst es mir ruhig sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Das wird mein Urteil über dich nicht beeinflussen. Darf ich mich setzen? Ich schwieg, weil ich fürchtete, mich übergeben zu müssen. Er nahm auf dem Plastikstuhl mir gegenüber Platz. Und wo liegt das Problem? Da ist keins, presste ich hervor. Ali, du bist schrecklich blass. Fehlt dir wirklich nichts? Ich... Entschuldigung... Ich schaffte es gerade noch bis zum Rand der Terrasse, wo ich mich auf das Pflaster davor übergab. Du Arme. Ich spürte, wie sich zwei Hände um meine taille schlossen. Besonders gut scheint es dir doch nicht zu gehen. Ich helfe in dein Zimmer. Welche Nummer hast du? Alles in Ordnung, murmelte ich entsetzt über das, was soeben geschehen war, ausgerechnet vor Theophilus Kings, den ich doch so gern beeindrucken wollte. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Komm, er hob meinen schlaffen Arm über seine Schulter und trug mich halb an den anderen Gästen vorbei, die mich mit abschätzigem Blick anstarrten In meinem Zimmer musste ich mich noch ein paar Mal übergeben, aber wenigstens in die Toilette. Als ich schließlich herauskam, wartete Theo auf mich, bereit, mir ins Bett zu helfen. Am Morgen bin ich wieder in Ordnung, das verspreche ich, stöhnte ich. Das sagst du nun schon zwei Stunden und übergibst dich dabei die ganze Zeit erwiderte er nüchtern und wischte mir mit einem kühlen, feuchten Tuch den klebrigen Schweiß von der Stirn. Geh ins Bett, Theo, bat ich ihn schwach. Wirklich, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich brauche nur ein bisschen Schlaf. Ich gehe bald. Danke, dass du dich um mich gekümmert hast, murmelte ich, als mir die Augen zu fehlen. Schon gut, Ali. Und dann im Reich zwischen Wachen und Träumen sagte ich lächelnd, Ich glaube, ich liebe dich. Als ich am folgenden Morgen aufwachte, fühlte ich mich noch ein wenig wackelig, aber besser. Beim Aufstehen stolperte ich über Theo, der sich ein Kissen genommen hatte und tief und fest auf dem Boden schlief. Ich ging ins Bad, schloss die Tür, sank auf den Rand der Wanne. Nun fielen mir die Worte ein, die ich am Abend zuvor gedacht oder am Ende gar ausgesprochen hatte. Ich glaube, ich liebe dich. Wo um Himmels Willen war das hergekommen, Oder hatte ich es nur geträumt? Mir war sehr übel gewesen, vielleicht hatte ich halluziniert. Hoffentlich, stöhnte ich innerlich, den Kopf in die Hände gestützt. Aber wieso erinnerte ich mich so deutlich, wenn ich es nicht tatsächlich gesagt hatte? Am Ende dachte Theo, dass ich es ernst gemeint hatte. Als ich schließlich aus dem Bad kam, wollte Theo gerade in sein eigenes Zimmer, um zu duschen. In zehn Minuten, erklärte er mir, würde er zurückkommen und mich zum Frühstück begleiten. Geh lieber allein, entgegnete ich. Das möchte ich nicht riskieren. Ali, du musst etwas essen. Wenn du das Frühstück nicht bei dir behalten kannst, darfst du leider erst wieder an Bord, sobald das geht. Du kennst die Regeln. Okay, sagte ich niedergeschlagen. Gott, wie peinlich, dachte ich. 15 Minuten später betraten wir die Terrasse gemeinsam. Die anderen Mitglieder der Crew, die bereits am Tisch saßen, begrüßten uns mit einem spöttischen Grinsen. Am liebsten hätte ich ihnen allen eine Ohrfeige gegeben. Ali hat sich den Magen verdorben, teilte Theo ihnen mit, als wir uns setzten. Aber so wie du aussiehst, Rob, hast du auch nicht allzu viel Schlaf gekriegt. Die anderen schmunzelten über Rob, der verlegen mit den Achseln zuckte, während Theo ganz ruhig die geplante Trainingseinheit erläuterte. Ich lauschte schweigend, dankbar dafür, dass er das Gespräch von mir abgelenkt hatte. Doch mir war klar, was die anderen mutmaßten. Ironischerweise täuschten sie sich. Ich hatte mir geschworen, niemals mit jemandem aus einer Crew zu schlafen, weil ich wusste, wie schnell man in der kleinen Welt der Segler als Frau einen schlechten Ruf bekam, den ich nun, so schien es, ganz ohne mein Zutun hatte. Immerhin gelang es mir, das Frühstück bei mir zu behalten, und ich durfte an Bord. Von diesem Moment an gab ich mir größte Mühe, allen, besonders ihm, klarzumachen, dass ich nicht das geringste Interesse an Theo Phallus Kings hatte. Während der Übungseinheiten hielt ich so viel Distanz zu ihm, wie auf dem kleinboot möglich war, und gab ihm nur einsilbige Antworten. Und abends zwang ich mich, nach dem Essen bei den anderen sitzen zu bleiben, wenn er aufstand und in die Pension zurückkehrte. Weil ich ihn, redete ich mir ein, nicht liebte. Und auch nicht wollte, dass irgendjemand das glaubte. Doch während ich mich daran machte, die anderen davon zu überzeugen, wurde mir klar, dass ich selbst nicht überzeugt war. Ich ertappte mich dabei, wie ich ihn anstarrte, wenn ich dachte, er merke es nicht. Ich bewunderte die ruhige, gesetzte Art, wie er mit der Crew umging und seine einfühlsamen Kommentare, die uns zusammenschweißten und dafür sorgten, dass wir als Team funktionierten. Und seinen durchtrainierten Körper. Denn wieder und wieder erwies er sich als der fitteste und stärkste von uns. Jedes Mal, wenn meine Gedanken in diese gefährliche Richtung wanderten, versuchte ich, sie zurückzuholen. Plötzlich fiel mir auf, wie oft Theo ohne Hemd herumlief. Zugegeben, tagsüber war es ausgesprochen heiß. Aber musste er die Seekarten wirklich oben ohne studieren? Brauchst du etwas, Ali? fragte er mich einmal, als er sich zu mir umdrehte und mich dabei erwischte, wie ich ihn beobachtete. Ich weiß nicht mehr, was ich murmelte, als ich mich mit tiefrotem Gesicht abwandte. Zum Glück verlor er kein Wort über das, was ich möglicherweise in der Nacht, in der er mir so übel gewesen war, gesagt hatte. Und so begann ich mir einzureden, dass ich es nur geträumt hatte. Aber ich wusste, dass etwas Unwiderrufliches mit mir passiert war. Etwas, über das ich zum ersten Mal im Leben keine Kontrolle hatte. Nicht nur meine sonst so zuverlässigen Schlafphasen, sondern auch mein gesunder Appetit verließen mich. Wenn es mir tatsächlich gelang, wegzudösen, träumte ich so lebhaft von ihm, dass ich beim Aufwachen vor Scham errötete. Und in seiner Anwesenheit wurde ich noch unbeholfener. Als Teenager waren mir harte Thriller immer lieber gewesen als Liebesgeschichten. Doch wenn ich nun die Symptome analysierte, blieb mir nur ein Schluss. Ich war in Theophilus Kings verschossen. Am letzten Abend der Trainingsphase erhob sich Theo nach dem Essen vom Tisch, um uns zu sagen, dass wir alle wunderbare Arbeit geleistet hätten und er sich große Hoffnungen auf den Gewinn der bevorstehenden Regatta mache. Als ich nach dem Toast zur Pension aufbrechen wollte, sah er mich an. Ali, mit dir wollte ich noch etwas besprechen. Die Vorschriften besagen, dass ein Mitglied der Crew für die erste Hilfe zuständig ist. Das ist eine reine Formalie, man muss nur ein paar Dokumente unterschreiben. »Würdest du das übernehmen?« Er deutete auf eine Plastikmappe und nickte in Richtung eines freien Tischs. »Ich habe keine Ahnung von erster Hilfe. Und nur weil ich eine Frau bin,« fügte ich trotzig hinzu, als wir uns an den Tisch setzten, »heißt es das nicht, dass ich Kranke besser versorgen kann als ein Mann?« »Warum bittest du nicht Tim oder einen der anderen?« »Vergiss es, Ali, das war nur ein Vorwand. Schau.« Theo nahm zwei leere Blätter aus der Mappe. »Gut,« sagte er dann und reichte mir einen Stift. Zum Schein unterhalten wir uns nun über Erste Hilfe. Und parallel dazu reden wir über das, was du mir an dem Abend, an dem du so krank warst, gesagt hast. Dass du glaubst, du liebst mich. Ali, ich denke, ich empfinde das Gleiche für dich. Ich sah ihn ungläubig an, weil ich meinte, er mache sich über mich lustig. Doch er war damit beschäftigt, die leeren Seiten umzublättern. Ich würde vorschlagen, dass wir herausfinden, was das für uns beide bedeutet, fuhr er fort. Ab morgen werde ich mich für ein langes Wochenende auf mein Boot zurückziehen. Und ich hätte gern, daß du mich begleitest. Endlich hob er den Blick und sah mich an. Einverstanden? Weil ich nicht wußte was ich darauf sagen sollte, schnappte ich nach Luft wie ein Fisch an Land. Sag einfach ja. Entschuldige den Karlauer, aber wir sitzen im selben Boot. Wir wissen beide, daß da etwas zwischen uns ist, seit unserer ersten Begegnung vor einem Jahr. Offen gestanden hatte ich nach allem, was ich über dich wusste, ein muskelbepacktes Mann-Vibe erwartet. Als ich dich dann mit deinen blauen Augen und rot Haaren tatsächlich gesehen habe, war ich sofort hin und weg. »Oh«, sagte ich nur, da mir nichts Intelligenteres einfiel. »Also«, Theo reusperte sich und ich merkte, dass er genauso nervös war wie ich. »Lass uns das machen, was wir beide am liebsten tun«. Verbringen wir eine Weile gemeinsam auf dem Wasser und geben wir dem, was zwischen uns ist, die Chance, sich zu entwickeln. Selbst wenn sich sonst nichts ergeben sollte. Das Boot wird dir gefallen. Es ist sehr komfortabel. Und schnell. Wird sonst noch jemand an Bord sein? Fragte ich, als ich endlich meine Stimme wiederfand. Nein. Du wirst also der Skipper sein und ich bin das einzige Crewmitglied? Ja, aber ich verspreche, dass du nicht die ganze Nacht über im Krähnest sitzen musst. Er schmunzelte. Ali, sag einfach ja. Okay, antwortete ich. Gut, und jetzt unterschreib auf der gepunkteten Linie, um den Deal zu besiegeln. Er deutete auf eine Stelle auf der leeren Seite. Endlich erwiderte ich sein Lächeln, setzte meinen Namen aufs Papier und reichte es ihm. Er studierte es mit ernster Miene, bevor er es in die Plastikmappe schob. Das wäre also geregelt sagte er ein wenig lauter, damit die anderen ihn hörten. Wir sehen uns dann mittags unten am Hafen, damit ich dir deine Aufgaben noch genauer erklären kann. Nachdem er mir verschwörerisch zugezwinkert hatte, schlenderten wir zu den anderen zurück. Ich wäre vor Aufregung am liebsten gehüpft. Zwei Ich sollte erwähnen, dass wir beide nicht wussten, was uns erwartete, als wir mit seiner Neptun, einer Sanzika, einer schlanken, schnellen Motorjacht, die gute sechs Meter länger war als die Hanse, mit der wir an der Regatta teilnehmen wollten, von Naxos losfuhren. Mittlerweile hatte ich mich so sehr daran gewöhnt, mir den geringen Raum auf dem Boot mit vielen anderen zu teilen, dass mir der großzügig bemessene Platz, den wir beide nun für uns allein hatten, fast verdächtig vorkam. Die Kapitänskajüte war luxuriös, mit hochglanzpolierten Teak ausgestattet, Und beim Anblick des großen doppelbetts darin erinnerte ich mich mit Unbehagen an das letzte Mal, als wir im selben Zimmer geschlafen hatten. »Die Yacht habe ich vor ein paar Jahren billig bekommen, weil der Eigentümer bankrott gegangen ist«, erklärte Theo, als er die Neptun aus dem Hafen von Naxos steuerte. »Immerhin habe ich seitdem ein Dach über dem Kopf.« »Du wohnst hier?« fragte ich überrascht. »In den längeren Pausen komme ich bei meiner Mom in London unter.« Aber im vergangenen Jahr habe ich die wenige Zeit, in der ich nicht an Rennen teilnahm, hier verbracht. Obwohl ich mir allmählich ein zuhaus an Land wünschen würde. Ich habe mir gerade etwas gekauft, aber da steht noch viel Arbeit an. Und der Himmel allein weiß, wann ich Zeit haben werde, mich an die Renovierung zu machen. Da ich die Titan, die ozeantaugliche Superjacht meines Vaters, mit ihrer ausgeklügelten, computergesteuerten Navigation gewöhnt war, konnten wir die Neptun abwechselnd lenken. Doch an jenem ersten Morgen fiel es mir schwer, mich von meiner angestammten Rolle an Bord zu lösen. Wenn Theo mich bat, etwas zu tun, musste ich mich zusammenreißen, nicht mit »Ja, Skipper« zu antworten. Zwischen uns herrschte eine deutlich spürbare Spannung. Wir wussten beide nicht, wie wir von unserem bisherigen Verhältnis zu einer vertrauteren Basis gelangen sollten. Unsere Gespräche waren gestelzt. Da ich in dieser merkwürdigen Situation jedes meiner Worte hinterfragte, beschränkte ich mich auf Floskeln. Theo war ohnehin wortkarg und als wir zum Mittagessen vor Anker gingen, bekam ich allmählich das Gefühl, dass das Ganze eine schlechte Idee gewesen war. Ich war dankbar, als er zum Salat eine Flasche gekühlten provinzialischen Rosé auf den Tisch stellte. Obwohl ich auf dem Wasser nie viel Alkohol trank, lehrten wir sie ziemlich schnell. Um Theo zum Reden zu bringen, sprach ich mit ihm über Segeln. Wir gingen noch einmal unsere Strategie für die Zyklarenregatta durch und diskutierten darüber, wie anders die Rennen bei den bevorstehenden olympischen Spielen in Peking sein würden. Die letzte Qualifikation für einen Platz im Schweizer Team würde für mich Ende des Sommers stattfinden und Theo teilte mir mit, dass er für die Vereinigten Staaten antreten wolle. Dann bist du also gebürtiger Amerikaner? Du klingst zu so britisch. Ich habe einen amerikanischen Vater und eine englische Mutter. War im Internat in Hampshire, dann in Oxford und schließlich in Yale, erzählte er. War immer schon ein Streber. Und was hast du studiert? Altphilologie in Oxford und anschließend habe ich in Yale den Master in Psychologie gemacht. Ich hatte das Glück, für das Segelteam der Uni ausgewählt zu werden. Und am Ende war ich Kapitän. War alles sehr elitär. Und du? Ich habe am Genfer Konservatorium Flöte studiert. Jetzt begreife ich manches meinte ich grinsend. »Was begreifst du?« »Dass du gern Leute analysierst. Und dein Erfolg als Skipper beruht mindestens zur Hälfte darauf, dass du so gut mit deiner Crew umgehen kannst. Besonders mit mir,« fügte ich durch den Alkohol mutig geworden hinzu. »Deine Kritik hat mir geholfen, auch wenn ich sie anfangs nicht hören wollte.« »Danke«, er senkte verlegen den Blick. »In Yale konnte ich meine Liebe zum Segeln mit der Psychologie verbinden«, und habe meinen für manche ungewöhnlichen Führungsstil entwickelt. Haben deine Eltern deine Liebe zum Segeln gefördert? Meine Mutter schon, aber mein Vater, sie haben sich getrennt, als ich elf war, und ein paar Jahre später folgte die ziemlich unschöne Scheidung. Danach ist Dad in die Staaten zurückgegangen. In meiner Kindheit habe ich die Ferien bei ihm verbracht. Doch weil er ständig arbeitete oder unterwegs war, hat er Kindermädchen für mich eingestellt. Zu Wettbewerben in Yale hat er mich ein paar Mal besucht, aber ich kann nicht behaupten, ihn besonders gut zu kennen. Ich weiß nur, was er meiner Mom angetan hat und muss zugeben, dass das meine Meinung über ihn beeinflusst. Lassen wir das Thema. Ich würde dich gern einmal Flüte spielen hören, sagte er und sah mir tief in die Augen, wandte den Blick jedoch schon bald wieder ab. Frustriert darüber, dass meine Versuche, ihn aus der Reserve zu locken, nichts fruchteten, verfiel auch ich in gereiztes Schweigen. Nachdem wir die schmutzigen Teller in die Kombüse getragen hatten, sprang ich von der Seite des Boots ins Wasser und schwamm eine Weile mit schnellen Zügen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. »Wollen wir uns auf dem Oberdeck in die Sonne legen, bevor wir weiterfahren?«, fragte er, als ich zurück an Bord war. »Okay«, antwortete ich, obwohl ich spürte, dass meine helle, sommersprossige Haut schon mehr als genug UV-Strahlung ausgesetzt gewesen war. Normalerweise trug ich auf dem Wasser Sunblocker auf. Aber diese weiße Ganzkörperbemalung wirkte natürlich nicht sonderlich verführerisch. Deswegen hatte ich an jenem Morgen bewusst einen weniger hohen Lichtschutzfaktor verwendet, was ich inzwischen fast bedauerte. Theo nahm zwei Flaschen Wasser aus der Kühlbox, bevor wir auf das komfortable Sonnendeck im Bug der Yacht gingen. Dort ließen wir uns nebeneinander auf dicken Kissen nieder, von wo aus ich immer wieder verstohlen zu ihm hinüberschaute. Mein Herz klopfte beim Anblick seines halbnackten Körpers wie wild. Wenn er nicht bald die Initiative ergriff, dachte ich, wäre ich gezwungen, mich ausgesprochen undahmhaft auf ihn zu stürzen. Erzähl mir doch von deinen Schwestern und eurem Haus am genfersee Es klingt idyllisch, sagte er nach einer Weile. Es ist, angesichts meines vorbegehren und alkohol vernebelten Gehirns, wollte ich mich nicht in langen Ausführungen über meine komplexe Familiensituation ergehen. Mir fallen gleich die Augen zu. Kann ich das später machen? fragte ich und legte mich auf den Bauch. Natürlich, Ali. Ich spürte die leichte Berührung seiner Finger auf meinem Rücken. Ja? Ich drehte mich wieder um und sah ihn mit vor Erwartung trockenem Mund an. Du hast einen Sonnenbrand auf der Schulter. Tja, dann gehe ich wohl lieber nach unten in den Schatten. Soll ich mitkommen? Ich erhob mich achselzuckend und stolperte in Richtung Achterdeck. Da ergriff er meine Hand. Ali, was ist los? Nichts, warum? Du wirkst sehr... angespannt. Ha, du auch, erwiderte ich. Tatsächlich? Ja, antwortete ich, als er mir ins Heck hinunterfolgte, wo ich auf eine Bank im Schatten sank. Das tut mir leid, Ali, seufzte er. Ich stelle mich nicht besonders geschickt an. Wobei? Ach, du weißt schon... »Bei dem Geplänkel vorher. Ich achte und mag dich und möchte dir nicht das Gefühl geben, dass ich dich nur an Bord eingeladen habe, um mit dir schlafen zu können. Auf die Idee könntest du leicht kommen, weil du und dich als einzige Frau in einer Männerwelt exponiert fühlst und...« »Herr Gott, Theo, das bin ich nicht.« »Wirklich, Ali?« Theo verdrehte ungläubig die Augen. Ehrlich gesagt haben wir Männer alle Angst, gleich eine Klage wegen sexueller Belästigung an den Hals zu kriegen, wenn wir ein weibliches Wesen auch nur bewundernd ansehen. Das ist mir mal bei einer anderen Frau in meiner Crew passiert. Ach, ich tat überrascht. Ja, ich glaube, ich habe so etwas gesagt wie »Hi, Joe, schön, dich an Bord zu haben, jetzt kommt endlich Leben in die Bude.« Das hat sie mir sehr verübelt. »Das hast du gesagt?« Ich habe doch bloß gemeint, daß sie uns alle auf trap hält. Sie hatte beruflich einen ausgezeichneten Ruf. Aber das hat sie irgendwie in den falschen Hals gekriegt. Keine Ahnung, warum, bemerkte ich spöttisch. Ich weiß es auch nicht. Theo, das war ein Scherz. Ich kann gut verstehen, warum sie eingeschnappt war. Du machst dir keinen Begriff, was für Kommentare wir Seglerinnen uns manchmal anhören müssen. Kein Wunder, daß sie so reagiert hat. Deswegen hatte ich ja anfangs auch so große Bedenken, dich an Bord zu nehmen. Und weil ich dich attraktiv finde. Ich bin doch das genaue Gegenteil von dem, was du erwartet hast, weißt du nicht mehr? Und du hast mir vorgeworfen, wie ein Mann sein zu wollen, und um meine Stärken nicht zu nutzen. Ich gebe mich geschlagen, sagte er schmunzelnd. Jetzt bist du hier mit mir allein und du könntest denken, Theo, allmählich wird's absurd. Ich glaube, du hast hier das Problem, nicht ich herrschte ich ihn an. Du hast mich auf dein Boot eingeladen und ich bin aus freien Stücken gekommen. Ja, das stimmt, Ali, aber... Er schwieg kurz. Du bedeutest mir so viel. Du musst entschuldigen, wenn ich mich wie ein Idiot benehme. Es ist lange her, dass ich um eine Frau geworben habe. Ich möchte nichts falsch machen. Ich lenkte ein. Wie wäre es, wenn du aufhören würdest, alles zu analysieren und dich einfach ein bisschen entspannst? Vielleicht gelingt mir das dann auch. Vergiss nicht, ich möchte hier sein. Okay, ich versuch's. Gut, und jetzt, sagte ich mit einem Blick auf meine sonnenverbrannten Oberarme, gehe ich endgültig aus der Sonne, weil ich aussehe wie eine überreife Tomate. Wenn du möchtest, kannst du gern mitkommen. Ich stand auf und machte mich auf den Weg zur Treppe. Und ich verspreche dir, dich nicht wegen sexueller Belästigung zu verklagen. Möglicherweise fügte ich kokett hinzu, ermutige ich dich sogar dazu. Ich verschwand, belustigt über meine offene Einladung nach unten und fragte mich, ob er sie annehmen würde. Als ich mich in meiner Kabine aufs Bett legte, fühlte ich mich plötzlich stark. Beruflich war Theo vielleicht der Boss, aber in der privaten Beziehung, die wir beide unter Umständen künftig haben würden, wollte ich gleichberechtigt sein. Fünf Minuten später erschien Theo verlegen an der Tür und entschuldigte sich ausführlich für sein albernes Verhalten. Irgendwann bat ich ihn, den Mund zu halten und zu mir ins Bett zu kommen. Sobald das geschafft war, lief es prima mit uns beiden. Und in den folgenden Tagen erkannten wir, dass zwischen uns nicht nur eine körperliche Anziehung existierte, sondern dass es bedeutend tiefer ging und wir die so seltene Einheit von Körper, Seele und Geist gefunden hatten. Wir uns schnell näher, weil wir die Stärken und Schwächen des jeweils anderen bereits kannten, obwohl wir nicht viel über letztere sprachen und uns eher auf das Positive konzentrierten. Wir brachten die Zeit damit zu, miteinander zu schlafen, Wein zu trinken und den frischen Fisch zu essen, den Theo von der Rückseite des Boots ausfing, während ich den Kopf aus seinem Schoß faul in einem Buch las. Unsere körperliche Begierde wurde begleitet von großer Neugier auf alles, was den anderen betraf. Allein auf dem ruhigen Meer, wo wir nur einander brauchten, hatte ich das Gefühl, aus der Zeit gefallen zu sein. In unserer zweiten gemeinsamen Nacht lag ich in Theos Arm unter den Sternen auf dem Sonnendeck und erzählte ihm von Parsalt und meinen Schwestern. Wie jeder, dem ich über sie berichtete, lauschte auch Theo faszinierter Geschichte meiner merkwürdigen, magischen Kindheit. Habe ich das richtig verstanden? Dein Vater, dem deine älteste Schwester den Kosenamen Paar Salt gegeben hat, brachte dich und fünf andere kleine Mädchen von seinen Reisen um die Welt mit nach Hause, sowie andere Leute Kühlschrankmagneten? So könnte man es ausdrücken, ja. Obwohl ich glaube, dass ich ein bisschen mehr wert bin als ein Kühlschrankmagnet. Das werden wir noch sehen, neckte er mich und knabberte sanft an meinem Ohr. Hat er sich allein um euch gekümmert? Nein, wir hatten Marina, die wir Ma nennen. Pa hat sie nach der Adoption von Maya, meiner ältesten Schwester, als Kindermädchen eingestellt. Marina ist unser Mutterersatz und wir lieben sie heiß und ähnlich. Sie stammt aus Frankreich, weswegen wir alle fließend Französisch sprechen. Aber natürlich ist das auch eine der Nationalsprachen in der Schweiz. Weil Pa unbedingt wollte, dass wir zweisprachig aufwachsen, hat er Englisch mit uns geredet. Das hat er gut hingekriegt. Nur dein verführerischer französischer Akzent verrät mir, dass Englisch nicht eine Muttersprache ist, sagt er und küßte mich auf die Stirn. Hat dein Vater dir je erklärt, warum er euch alle adoptiert hat? Ich habe Ma mal gefragt. Sie meint, er sei einsam gewesen in Atlantis und habe jede Menge Geld gehabt. Wir Mädchen haben nie nachgefragt und alles hingenommen, wie Kinder das eben tun. Wir waren eine Familie. ein Grund dafür brauchten wir nicht. Wir sind einfach. Das klingt wie ein Märchen. Der reiche Wohltäter, der sechs weisen adoptiert. Warum nur Mädchen? Ein Junge hätte wohl das Muster durchbrochen. Er hat uns alle nach den Plejaden, den sieben Schwestern, benannt, antwortete ich schmunzelnd. Doch ehrlich gesagt wissen wir es nicht. Eigentlich heißt du als zweite Schwester also Al-Kihone. Hört sich viel pompöser an als all meinte er. Ja, aber niemand nennt mich so. Außer mal wenn sie sauer auf mich ist. Gestand ich und verzog das Gesicht. Und gewöhn du dir das ja nicht an. Ich liebe diesen Namen, er passt zu dir. Wir verbringen sozusagen gerade unsere alkionischen Tage miteinander. Warum seid ihr nur zu sechst, wenn es doch der Mythologie nach sieben Schwestern sein müssten? Keine Ahnung. Die letzte, deren Name Merope gewesen wäre, wenn Pasi gebracht hätte, ist nie aufgetaucht, erklärte ich. Schade. Ja. Ja. Aber wenn ich bedenke, was für ein Albtraum meine sechste Schwester Elektra war, als sie damals nach Atlantis kam, hätte es vermutlich kein von uns gefreut, wenn noch ein schreiendes Baby in unsere Familie integriert worden wäre. Elektra? fragte Theo verwundert. Etwa das Supermodel? Genau die, sagte ich vorsichtig. Ich erwähnte nur selten, dass Elektra und ich aus ein und derselben Familie stammten, weil ich mir Fragen über die Person mit einem der meist meistfotografierten Gesichter der Welt ersparen wollte. So, so, und deine anderen Schwestern? Erkundigte er sich, und ich war froh, dass er nicht nachhakte. Maya ist meine große Schwester, die älteste von uns. Sie arbeitet als Übersetzerin und hat die gleiche Begabung für Sprachen wie Paar. Ich weiß gar nicht, wie viele sie spricht. Wenn du Elektra schön findest, solltest du erst mal Maya sehen. Anders als ich mit meinen roten Haaren und Sommersprossen, wirkt sie mit ihrer tollen braunen Haut und den dunklen Haaren wie eine Latina. Aber ihre Persönlichkeit ist völlig anders. Sie lebt zu Hause in Atlantis fast wie eine Einsiedlerin und will angeblich dort sein, um sich um Passalt kümmern zu können. Wir anderen glauben, dass sie sich dort verkriecht. Wovor? Ich seufze. Kann ich dir allerdings nicht sagen. Vermutlich ist an der Uni etwas mit ihr passiert. Danach hat sie sich komplett verändert. Als Kind habe ich sie verehrt, und das tue ich immer noch irgendwie, obwohl ich das Gefühl habe, in den letzten Jahren von ihrem Leben ausgeschlossen worden zu sein. Zwar hat sie das bei allen gemacht, aber wir waren uns früher besonders nahe. Wenn man sich nach innen orientiert, neigt man dazu, das Äußere zu vernachlässigen, murmelte Theo. Wie tiefsinnig. Ich stieß ihm schmunzelnd in die Rippen. Ja, so könnte man es ausdrücken. Und deine nächste Schwester? Sie heißt Star und ist drei Jahre jünger als ich. Meine beiden mittleren Schwestern treten immer gemeinsam auf. Paar hat Cece, meine vierte Schwester, nur drei Monate nach Star mit nach Hause gebracht. Und seitdem kleben sie aneinander. Nach der Uni waren sie beide in Europa und im Fernosten unterwegs. Jetzt scheinen sie sich in London niederlassen zu wollen, damit Cece einen Kunstkurs besuchen kann. Wenn du wissen möchtest, wie Star als Mensch ist oder welche Begabungen und Wünsche sie hat, kann ich dir das nicht beantworten, weil Cece sie so vollkommen beherrscht. Sie selbst spricht nicht viel und überlässt das meist cc cc ist wie Elektra, eine sehr starke Persönlichkeit. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es zwischen den beiden Spannungen. Elektra ist so aufgeladen, wie ihr Name vermuten lässt, aber in ihrem tiefsten Innern sehr verletzlich, nehme ich an. Deine Schwestern würden ausgezeichnete psychologische Fallstudien abgeben, so viel steht fest, bemerkte Theo. Und die nächste? Tigi. Die ist einfach nur lieb. Sie hat Biologie studiert und eine Weile am Servian Zoo in der Forschung gearbeitet, bevor sie in die schottischen Highlands gegangen ist, um in einem Rotwildreservat zu arbeiten. Mit ihren esoterischen Ansichten wirkt sie, ich suchte nach dem richtigen Wort, ätherisch und scheint irgendwo zwischen Himmel und Erde zu schweben. Leider haben wir sie früher alle gehänselt, wenn sie behauptete, sie habe Stimmen gehört oder ein Engel in dem Baum im Garten gesehen. Und du glaubst nicht an so etwas. Ich stehe mit beiden Beinen fest auf der Erde. Oder besser gesagt, auf dem Wasser, korrigierte ich mich schmunzelnd. Ich bin von Natur aus pragmatisch, weswegen meine Schwestern mich vermutlich als Anführerin unserer kleinen Truppe sehen. Das heißt jedoch nicht, dass ich keine Achtung vor dem habe, was ich nicht weiß oder verstehe. Und du? Obwohl ich niemals einem Engel begegnet bin wie deine Schwester, habe ich seit jeher das Gefühl, beschützt zu sein. Besonders beim Segeln. Dabei habe ich schon eine ganze Reihe heikler Situationen erlebt und bin toi toi toi bis jetzt immer ohne einen Kratzer davon gekommen. Vielleicht steht Poseidon mir bei, um im Bild zu bleiben. Hoffentlich bleibt das noch lange so, murmelte ich. Erzähl mir noch von deinem unglaublichen Vater. Theo strich mir zärtlich über die Haare. Wie verdient er sich seinen Lebensunterhalt? Ehrlich gesagt, wissen wir das nicht so genau. Egal wie, er war erfolgreich. Seine Yacht, die Titan, ist ein Amenetti. Darunter konnte sich Theo etwas vorstellen. Wow, da ging ist meine Neptunia ein Kinderschlauchboot, mit euren Palästen zu Lande und zur See", neckte Theo mich. "Scheinst du mir eine richtige Prinzessin zu sein." "Ja, wir leben in der Tat nicht schlecht, aber Paar war wichtig, dass wir alle unser eigenes Geld verdienen. Als Erwachsene haben wir außer für unsere Bildung nie für irgendetwas Blankoschecks erhalten. Vernünftig. Stehst du ihm nah? Ja, sogar sehr. erst alles für mich und die anderen. Wahrscheinlich glaubt jede von uns, ein besonderes Verhältnis zu ihm zu haben. Aber weil wir beide so gern segeln, habe ich in meiner Kindheit und Jugend viel Zeit mit ihm allein verbracht. Er ist der freundlichste und klügste Mensch, den ich kenne. »Du bist also Papas Liebling. Ich scheine mich mit einem großen Vorbild messen zu müssen,« bemerkte Theo und begann, meinen Nacken zu liebkosen. »Genug von mir. Ich möchte auch etwas über dich erfahren,« sagte ich. »Später, Ali, später. Du hast ja keine Ahnung, welche Wirkung dein hinreißender französischer Akzent auf mich hat. Ich könnte dir die ganze Nacht lauschen.« Theo stützte sich auf einen Ellbogen, um mich auf den Mund zu küssen. Und dann hörten wir auf zu reden.« Am folgenden Morgen, wir hatten gerade beschlossen, nach Mykonos zu fahren, um unsere Vorräte aufzufüllen, rief Theo mich vom oberen Sonnendeck zu sich auf die Kommandobrücke. Ich habe mich gerade über Funk mit Andy, einem Segelfreund, unterhalten, der mit seinem Katamaran hier in der Gegend ist. Er schlägt vor, dass wir uns später in einer Bucht vor Delos auf einen Drink treffen, und er hat erwähnt, dass eine Superjacht mit dem hübschen Namen Titan direkt neben der sein vor Anker liegt, weswegen ich ihn gar nicht verfehlen kann. »Die Titan?« rief ich aus. »Bist du sicher?« Andy sagt, es ist eine Benetti, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch eine solche Jacht gleich namens gibt. Außerdem hat er erzählt, dass ein weiterer schwimmender Palast sich ihm nähert. Weil er allmählich klaustrophobische Gefühle kriegt, ist er in eine andere Bucht weitergesegelt. »Wollen wir auf ein Tässchen Tee bei deinem Dad vorbeischauen, bevor wir Andy besuchen?« fragte er mich. »Mir fehlen die Worte«, erklärte ich. Pa hat mir nichts davon gesagt, daß er vorhat, hierher zu kommen, obwohl ich natürlich weiß, daß die Ägäis ein bevorzugtes Segelrevier ist. Wahrscheinlich ahnt er nicht, daß du in der Gegend bist. Sobald wir nahe genug heran sind, kannst du dich ja mit dem Fernglas vergewissern, ob es sich wirklich um die Yacht deines Vaters handelt. Und dann sagen wir dem Skipper Bescheid, daß wir kommen wollen. Es wäre ziemlich peinlich, wenn es nicht die Yacht deines Vaters ist und wir irgendeinen russischen Oligarchen mit einem Schiff voller Wodka und Partynoten stören. Dein Vater vermietet die Titan doch nicht an Fremde, oder? Nein. Gut, Liebste, dann nimm mal den Feldstecher und geh nach oben, während dein treuer Kapitän sich ans Steuer verfügt. Gib mir durchs Fenster ein Zeichen, wenn du die Titan siehst, dann funke ich, dass wir uns nähern. Während ich oben angespannt darauf wartete, dass die Titan am Horizont auftauchte, malte ich mir aus, wie es werden würde, wenn der Mann, den ich am meisten liebte, den man kennenlernte, den ich mit jedem Tag mehr zu lieben lernte. Ich überlegte, ob Pa jemals einen meiner früheren Freunde kennengelernt hatte. Möglicherweise hatte ich ihm einmal ein aus meiner Zeit am Konservatorium in Genf vorgestellt, aber mehr war in dieser Hinsicht nicht passiert. Letztlich hatte es bisher auch nie eine wirklich wichtige Person in meinem Leben gegeben, die ich Pa oder meiner Familie präsentieren wollte. Bis jetzt. 20 Minuten später kam die Umrisse einer Yacht in Sicht. Ja, das war eindeutig die Titan. Ich drehte mich um, klopfte gegen das Glasfenster der Kommandobrücke hinter mir und gab Theo das vereinbarte Zeichen. Er nickte und nahm das Funkgerät in die Hand. Ich ging hinunter in die Kabine, bändigte meine vom Wind zerzausten Haare zu einem ordentlichen Pferdeschwanz und schlüpfte in T-Shirt und Shorts, aufgeregt darüber, dass ich endlich einmal den Spieß umdrehen und meinen Vater überraschen konnte. Wieder oben auf der Brücke fragte ich Theo, ob Hans, der Skipper meines Vaters, seinen Funkspruch schon erwidert habe. »Nein, ich habe sie gerade noch mal angefunkt. Wenn wir keine Antwort erhalten, werden wir wohl unangekündigt auftauchen müssen.« Theo nahm das Fernglas und richtete es auf das Schiff neben der Titan. »Ich kenne den Eigentümer, der anderen Superjagd, die Andy erwähnt hat, persönlich. Sie heißt Olympus und gehört dem Tycoon Greg Esu, dem Inhaber von Lightning Communications,« Einem Unternehmen, das einige der Boote gesponsert hat, auf denen ich Kapitän war. Tatsächlich? fragte ich fasziniert. Greg Esu war auf seine Art genauso berühmt wie Elektra. Wie ist er so? Ich bin nicht recht warm mit ihm geworden. Einmal, als ich beim Essen neben ihm saß, hat er den ganzen Abend nur über sich und seine Erfolge geredet. Und sein Sohn set ist noch schlimmer. Ein verwöhnter, reicher Bengel, der glaubt, dass er sich bei dem Vater alles erlauben kann. Ich spitze die Ohren, weil ich den Namen Zed Esu nicht zum ersten Mal aus dem Mund von jemandem hörte, der mir nahe stand. Ist er wirklich so übel? Ja. Eine Freundin von mir hat sich mit ihm eingelassen. Und er hat sie behandelt wie Dreck. Aber lassen wir das Thema. Theo hob den Feldstecher wieder an die Augen. Ich glaube, wir sollten noch mal versuchen, die Titan per Funk zu erreichen. Sieht aus, als würde sie sich in Bewegung setzen. Machst du das, Ali? Deine Stimme erkennen sie vielleicht. Als ich tat, wie mir geheißen, ohne eine Antwort zu erhalten, sah ich, dass die Yacht sich schneller werden von uns entfernte. Sollen wir ihn folgen? fragte Theo. Ich hole mein Handy und rufe paar direkt an, antwortete ich. Dann lege ich einen Zahn zu. Sie sind mit ziemlicher Sicherheit schon zu weit weg, aber ich habe noch nie versucht, eine Superjacht einzuholen und das könnte mir Spaß machen, scherzte er. Ich überließ es ihm, Katz und Maus mit Pass Yacht zu spielen und ging hinunter in die Kabine, wo ich mich im Türrahmen festhalten musste, als er abrupt beschleunigte. Dann krankte ich das Handy aus meinem Rucksack, schaltete es ein und wartete ungeduldig darauf, dass das Display zum Leben erwachte. Doch es regte sich nicht. Erst da merkte ich, dass der Akku leer war. Also holte ich das Ladegerät und einen amerikanischen Adapter, der in die Steckdose beim Bett passte, aus dem Rucksack, steckte beides ein und betete, dass das Handy schon bald wieder benutzbar wäre. Als ich zu Theo auf die Kommandobrücke zurückkehrte, hatte dieser die Geschwindigkeit gedrosselt. Nicht einmal mit Vollgas haben wir eine Chance, deinen Vater einzuholen. Die Titan ist einfach zu schnell. Hast du ihn erreicht? Nein, mein Handy lädt gerade auf. Hier, nimm meins. Theo reichte mir sein Handy und ich gab Passals nummer ein. Sofort meldete sich die Mailbox. Ich hinterließ meinem Vater eine Nachricht, erklärte ihm die Situation und bat ihn, mich so schnell wie möglich zurückzurufen. Sieht fast so aus, als würde dein Vater vor dir fliehen, neckte Theo mich. Vielleicht will er seine Ruhe haben. Ich frage Andy jetzt über Funk, wo er ist, dann fahren wir direkt zu ihm. Offenbar war mir die Verwirrung vom Gesicht abzulesen, denn Theo nahm mich in die Arme und drückte mich an sich. Das war ein Scherz, Schatz. Gut möglich, daß niemand auf der Titan die Funksprüche gehört hat. Mir ist das auch schon passiert. Du hättest ihn gleich über Handy zu erreichen versuchen sollen. Ja, pflichtete ich ihm bei. Doch während wir in gemächlichem Tempo in Richtung delosch fuhren, um uns mit Theos Freund zu treffen, erinnerte ich mich an die vielen Stunden mit Paar auf dem Boot, in denen er darauf bestanden hatte, daß das Funkgerät stets auf Empfang blieb. Sein Skipper Hans hatte immer ein Auge auf eventuelle Nachrichten für die Titan gehabt. Im Nachhinein erinnerte ich mich nun, wie unruhig ich den Rest jenes Nachmittags auf dem Weg nach Delos gewesen war. Vielleicht hatte ich gerade einen Vorgeschmack dessen bekommen, was mir noch bevorstand. Am folgenden Morgen wachte ich in Theos' Arm in der wunderschönen, menschenleeren Bucht einer der Makarash-Inseln auf, mit dem traurigen Gedanken, dass wir später am Nachmittag nach Naxos zurückkehren würden. Theo hatte bereits über seine Pläne für die Vorbereitung auf das Rennen gesprochen, das wenige Tage später beginnen würde. Und so schien unsere glückliche Zeit zumindest fürs Erste vorüber zu sein. Als ich nackt auf dem Sonnendeck neben ihm aus meinen Träumereien erwachte, musste ich mich zwingen, mich auf Dinge zu konzentrieren, die nichts mit Theo und mir zu tun hatten. Nach einer Weile stand ich auf, um mein Handy, das ich seit dem Vortag auflud, zu holen. Wo willst du hin? Theo hielt mich fest. Mein Handy holen, ich möchte die Nachrichten auf der Mailbox anhören. Mach schnell, ja? Als ich zurückkam, zog er mich zu sich herunter und bat mich, das Handy noch einmal wegzulegen. Erst eine volle Stunde später schaltete ich es endlich ein. Mir war klar gewesen, dass sich Botschaften von Freunden und Verwandten darauf befinden würden. Doch als ich Theos Hand vorsichtig von meinem Bauch schob, um ihn nicht zu wecken, merkte ich, dass ungewöhnlich viele SMS sowie etliche Mailbox-Nachrichten eingegangen waren. Die SMS stammten samt und sonders von meinen Schwestern. Ali, bitte ruf so schnell wie möglich zurück. Maya. Ali, ich bin's, Cece. Wir versuchen alle, dich zu erreichen. Rufst du bitte sofort Ma oder eine von uns an? Liebe Ali, ich bin's, Tigi. Wir wissen nicht, wo du bist, aber wir müssen mit dir reden. Elektras SMS ließ mich in Panik geraten. Ali, ist das nicht schrecklich? Bin gerade auf dem Flug von L.A. nach Hause. Ich stand auf und trat an dem Bug der Yacht. Es lag auf der Hand, daß etwas Schreckliches passiert war. Mit zitternden Fingern wählte ich die Nummer meiner Mailbox, um zu erfahren, warum meine Schwestern mich mit Nachrichten bombardiert hatten. Als ich sie abhörte, wurde mir der Grund klar. Hallo, hier ist noch mal cc Alle anderen scheinen Angst zu haben, es dir zu sagen. Du musst sofort nach Hause kommen. Ali, Tut mir leid, dass ich die schlimme Botschaft überbringe, aber Passhalt ist gestorben. Sorry. Sorry, bitte ruf so schnell wie möglich an. Offenbar hatte C.C. geglaubt, das Gespräch beendet zu haben, denn ich hörte lautes Schluchzen, bevor der Piepston die nächste Nachricht ankündigte. Erst tags zuvor hatte ich die Titan durchs Fernglas gesehen. Das muss ein Irrtum sein, tröstete ich mich, doch dann hörte ich die nächste Nachricht von meiner Ersatzmutter Marina, die mich ebenfalls bat, mich so schnell wie möglich mit ihren in Verbindung zu setzen und ähnliche Botschaften von Maya, Tigi und Elektra. Oh nein. Weil ich fürchtete, ohnmächtig zu werden, beugte ich den Kopf nach vorn. Schwer atmend sank ich auf den Boden und vergrub das Gesicht in den Händen. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein, stöhnte ich. Schatz, was ist denn? Theo trat nach wie vor nackt zu mir, ging neben mir in die Hocke und hob mein Kinn mit einem Finger an. alle du siehst aus, als wärst du einem Gespenst begegnet. Wir gehen in den Schatten und dann trinkst du erstmal ein Glas Wasser. Mein Handy nach wie vor in der Hand, trug er mich fast vom Deck auf die lederbezogene Bank im Innern. Würde er mich immer nur in Krisensituationen erleben? fragte ich mich. Theo schlüpfte hastig in Shorts, reichte mir eines seiner T-Shirts und half mir hinein, bevor er mir einen großen Brandy und ein Glas Wasser brachte. Meine Finger zitterten so sehr, dass ich ihn bitten musste, die Nummer meiner Mailbox für mich zu wählen, damit ich die anderen Nachrichten abhören konnte. Als ich an dem Brandy nippte, verschluckte ich mich, doch immerhin wärmte er meinen Magen und half mir, ruhiger zu werden. Hier. Er gab mir das Handy und ich lauschte noch einmal den Nachrichten von Cece und den anderen – Darunter drei von Maja und eine von Marina. Dann erklang die mir unbekannte Stimme von Georg Hoffmann, von dem ich nur wusste, dass er Paas Anwalt war. Anschließend folgten fünf stumme Anrufe. Vermutlich hatte die Person am anderen Ende der Leitung nicht die richtigen Worte gefunden und aufgelegt, ohne etwas zu sagen. Ich schob mein Handy auf den Sitz neben mir. Paas Halt ist tot, flüsterte ich. Oh Gott, wie? Ich weiß es nicht. Bist du dir ganz sicher? Ja. Cece war die Einzige, die den Mut hatte, es tatsächlich zu sagen. Ich begreife immer noch nicht, wie das möglich ist. Wir haben Passjagd doch erst gestern gesehen. Ich fürchte, dafür habe ich auch keine Erklärung, Schatz. Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn du gleich zu Hause anrufst, schlug er vor und reichte mir das Handy. Ich kann nicht. Das verstehe ich. Soll ich es machen, wenn du mir die Nummer gibst? Nein, herrschte ich ihn an. nein, ich muss nach Hause sofort ich Ich sprang auf. Ich gehe ins Internet und hänge mich ans Telefon. bin gleich wieder da. Wir entfernte sich in Richtung Brücke während ich wieder auf die Bank sank. »Mein Vater pas halt tot? Lächerlich, er war unverwundbar, allmächtig am Leben. Bitte nein. Plötzlich waren meine Hände und Füße kalt, als wäre ich in den verschneiten Alpen, nicht auf einem Boot in der sonnigen Ägäis. »Okay«, sagte Theo, als er zu mir zurückkehrte. »Den Flug um zwei Uhr vierzig von Naxos nach Athen erwischt du nicht mehr. Also müssen wir mit dem Boot hin. Gleich morgen früh gibt's einen Flug von Athen nach Genf. Ich habe dir einen Platz gebucht, weil nicht mehr viele frei waren.« Fünf Minuten darauf, als ich den metallischen Klang der Hydraulik vernahm, mittels derer der Anker gehoben wurde und das leise Brummen des Motors, erhob ich mich und ging zum Heck, wo ich mich auf die Reling stützte. So beobachtete ich, wie wir uns von der Insel entfernten, die ich noch am Abend zuvor für das Paradies gehalten hatte, und die von nun an auf ewig der Ort sein würde, an dem ich vom Tod meines Vaters erfahren hatte, und mich überkam Schuldgefühle. Denn in den letzten tagen war ich vollkommen egoistisch gewesen hatte nur an mich und mein glück mit theo gedacht während ich in theos arm gelegen hatte war mein vater gestorben wie sollte ich mir das jemals verzeihen während der quälenlangen fahrt ruhte mein kopf auf der kommandobrücke in seinem schoß so daß er mir beim lenken über die haare streichen konnte später als wir vor anker gegangen waren kochte Theo in der Kombüse Pasta, mit der er mich fütterte wie ein kleines Kind. »Kommst du runter, schlafen?«, fragte er mich, und ich sah, wie erschöpft er von der Konzentration der vergangenen Stunden war. »Wir müssen heute Nacht um vier aufstehen, damit du den Flieger erreichst.« Ich nickte, weil mir klar war, dass er mit mir aufbleiben würde, wenn ich mich weigerte, ins Bett zu gehen. Also ließ ich mich innerlich auf eine lange, schlaflose Nacht vorbereitet, von Theo in die Kajüte bringen, wo er mir ins Bett half und seine Arme um mich legte. Falls dir das ein Trost ist, Ali. Ich liebe dich. Das glaube ich inzwischen nicht mehr, ich weiß es. Zum ersten Mal seit dem Erhalt der schrecklichen Nachricht spürte ich, wie meine Augen feucht wurden. Und ich schwöre dir, dass ich dich damit nicht nur trösten möchte. Das wollte ich dir heute Abend sowieso sagen. »Ich liebe dich auch«, flüsterte ich. Am folgenden Morgen, als das Taxi sich durch den bereits bei Sonnenaufgang dichten Athena-Verkehr quälte, merkte ich, wie Theo verstohlen auf seine Uhr sah. Sonst war ich immer diejenige, die die Zeit für andere im Auge behielt. Nun war ich froh, dass er das für mich übernahm. Ich kam 40 Minuten vor Abflug am Schalter an, gerade als er geschlossen werden sollte. Am Ende der Schlange, vor den Sicherheitskontrollen, wandte ich mich Theo zu. Danke für alles. Du hast mir sehr geholfen. Keine Ursache, Ali, und er zog mich noch einmal mit aller Kraft zu sich heran. Vergiss nicht, dass ich dich liebe. Ich reite mich in die Schlange ein und wurde von ihr geschluckt. Bevor ich meinen Rucksack in eine der Schalen zum Durchleuchten legte, blickte ich mich zu ihm um. Er war noch da. Ich liebe dich formten seine Lippen. Dann entfernte er sich mit einer Kusshand und einem Winken. Während ich in der Abflughalle wartete und der surreale Kokon der Liebe zerplatzte, der mich die letzten Tage umfangen hatte, wurde mir flau im Magen ob der Dinge, die mich erwarteten. Ich nahm mein Handy aus der Tasche und wählte die Nummer von Christian, dem Jungskipper unseres Motorboots, der mich von Genf über den See zu meinem Elternhaus bringen würde. Ich hinterließ ihm eine Nachricht, in der ich ihn bat, mich um 10 Uhr von der Anlegestelle abzuholen und ma und meine schwester nicht über mein Eintreffen zu informieren, weil ich mich selbst mit ihnen in Verbindung setzen wollte. Doch an Bord stellte ich fest, dass ich das nicht konnte. Die Aussicht, einige Stunden allein zu sein, nachdem eine meiner Schwestern mir telefonisch das Schreckliche bestätigt hatte, hinderte mich daran. Dann rollte das Flugzeug auf die Startbahn. Und als wir abhoben und in den Sonnenaufgang über Athen flogen, schmiegte ich meine heiße Wange an das kühle Fenster. Um mich abzulenken, blätterte ich im International Herald Tribune, den mir die Flugbegleiterin gab. Gerade wollte ich die Zeitung wieder weglegen, als mein Blick auf die Schlagzeile fiel. Milliardärsleiche an griechischer Insel angeschwemmt. Darunter befanden sich das Foto eines mir irgendwie bekannten Gesichts und die Bildunterschrift »Kreg Esu, tot an Strand in der Ägäis« aufgefunden. Ich starrte den Text schockiert an. Theo hatte mir gesagt, Krieg Esus, Yacht, die Olympus, habe in der Bucht vor Delos neben der von Passalt geankert. Die Zeitung glitt mir aus der Hand. Nun begriff ich überhaupt nichts mehr. Fast drei Stunden später, beim Landeanflug auf den Genfer Flughafen, schlug mein Herz so schnell, dass ich fast keine Luft mehr bekam. Ich war auf dem Weg nach Hause, worauf ich mich sonst immer freute, weil mich in unserer magischen Welt der Mensch, den ich am meisten liebte, mit offenen Armen erwartete. Doch diesmal, und auch später, das wußte ich, würde er nicht da sein, um mich zu begrüßen. 4. Vom See aus wirkten die tadellos gestutzten Hecken, die das Haus vor neugierigen Blicken schützten, wie immer. Bestimmt? versuchte ich mir einzureden, während Christian das Motorboot zur Anlegestelle lenkte und ich herauskletterte und es verteute, handelte es sich doch um einen Irrtum. Gleich würde Paar herbeieilen, um mich zu begrüßen. Er musste einfach da sein. Wenig später sah ich cc und Star über den Rasen auf mich zukommen. Dann tauchte Tigi auf, die etwas ins Haus rief, während sie ihren beiden älteren Schwestern nachhastete. Als ich ihre Minen wahrnahm, bekam ich vor angst vorangstweiche Knie. Ali, redete ich mir zu, du bist die Anführerin, reiß dich zusammen. Ali, oh Ali, wir sind ja so froh, dass du da bist. Tigi, die mich als erste erreichte, schlang die Arme um mich und drückte mich fest an sich. Wir warten schon seit Tagen auf dich. Dann folgten CC und ihr Schattenstar, die mich wie Tigi umarmte. Nach einer Weile löste ich mich von ihnen und bemerkte die Tränen in den Augen meiner Schwestern. Wortlos gingen wir hinauf zum Haus. Beim Anblick von Atlantis wurde mir mein Verlust noch bewusster. Parsalt hatte es unser privates Königreich genannt. Es stammte aus dem 18. Jahrhundert und sah mit seinen vier Türmen und den rosafarbenen Mauern aus wie ein Märchenschloss. Auf dieser abgeschiedenen Halbinsel mit ihren prächtigen Gärten hatte ich mich immer wie in einem sicheren Kokon gefühlt. Doch ohne Parsalt wirkte alles leer und Und einsam Als wir die Terrasse erreichten, trat meine älteste Schwester Maja mit schmerzverzerrtem Gesicht aus dem Pavillon neben dem Hauptgebäude. »Ali«, rief sie erleichtert und eilte mir entgegen, um mich zu umarmen. »Maja«, sagte ich, »ist das nicht schrecklich?« »Ja. Wie hast du's erfahren? Wir versuchen dich seit zwei Tagen zu erreichen. Gehen wir doch rein«, schlug ich vor, »dann erkläre ich euch alles.« Während meine anderen Schwestern sich auf dem Weg ins Haus um mich scharrten, blieb Maja zurück. Obwohl sie die Älteste war, an die sich alle wandten, wenn sie ein emotionales Problem hatten, übernahm ich innerhalb der Gruppe immer die Kontrolle. Die überließ sie mir auch jetzt. ma die uns im Eingangsbereich erwartete, umarmte mich schweigend und scheuchte uns anschließend in die Küche. Während unsere Haushälterin Claudia eine große Kanne Kaffee kochte, betrat Elektra den Raum, deren lange, dunkle Glieder auch in Shorts und t shirt natürlich elegant wirkten. Ali, als sie mich mit leiser Stimme begrüßte, fiel mir auf, wie müde sie aussah, als hätte jemand das Feuer in ihren bernsteinfarbenen Augen verlöschen lassen. Sie umarmte mich kurz und drückte meine Schulter. Ich holte tief luft Ich erzähle euch jetzt, was passiert ist. Ehrlich gesagt bin ich immer noch ein bisschen durcheinander. Als wir alle am Tisch Platz nahmen, blieb Ma an der Seite stehen. Ich deutete auf einen Stuhl. Ma, du solltest das auch hören. Vielleicht weißt du eine Erklärung. Ma setzte sich. Ich habe gerade in der Ägäis für die bevorstehende Zykladenregatta trainiert, als ein Segelfreund mich für ein paar Tage auf seine Motorjacht eingeladen hat. Es war fantastisches Wetter und toll, zur Abwechslung mal auf dem Wasser entspannen zu können. »Wem gehört das Boot?«, erkundigte sich Elektra. »Habe ich doch gerade gesagt, einem Freund«, antwortete ich ausweichend. Natürlich würde ich meinen Schwestern irgendwann von Theo erzählen. Doch jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Jedenfalls waren wir da vor ein paar Tagen, als ein Funkspruch von einem anderen Segler reinkam, das die Titan vor Delos vor Anker liegt Nach einem Schluck Kaffee schilderte ich, wie unsere Funksprüche unbeantwortet geblieben waren, Und wie verblüfft ich gewesen war, als Passals jacht sich von uns entfernt hatte. Alle lauschten mir aufmerksam, und Ma und Maya wechselten einen traurigen Blick. Schließlich holte ich tief luft und erklärte ihnen, ich habe aufgrund des schlechten Handyempfangs in der Gegend ihre Nachrichten erst tags zuvor erhalten. Ich hasste mich dafür, dass ich sie anlog, konnte ihnen aber einfach nicht gestehen, warum ich mein Handy ausgeschaltet hatte. Auch die Olympus, die andere Yacht, die Theo und ich in der Bucht gesehen hatten, erwähnte ich nicht. Kann mir mal jemand erklären, bat ich sehe was los war. Was Parsals Yacht in Griechenland verloren hatte, wenn er doch schon tot war. Alle wandten sich Maya zu. Ali, Parsalt hatte vor drei Tagen einen Herzinfarkt. Jede Hilfe kam zu spät. Aus dem Mund meiner ältesten Schwester zu hören, wie er gestorben war, machte die Sache noch endgültiger. Während ich versuchte, die Tränen zu unterdrücken, fuhr sie fort. Sein Leichnam wurde auf die Titan geflogen und dann auf hohe See gebracht. Er wollte im Meer zur letzten Ruhe gebettet werden und uns nicht damit belasten. »Kütiger Himmel«, flüsterte ich. »Es könnte also gut sein, dass ich in seine Seebestattung hineingeplatzt bin. Kein Wunder, dass die Jachtreis ausgenommen hatte ich. Ich konnte nicht mehr länger so tun, als wäre ich stark und ruhig.« stützte den Kopf in die Hände und atmete tief durch, um meine aufsteigende Panik zu bekämpfen. Sofort scharten sich meine Schwestern um mich und trösteten mich. Da ich es nicht gewöhnt war, ihnen gegenüber Gefühle zu zeigen, entschuldigte ich mich und versuchte, meine Fassung wieder zu erlangen. Zu begreifen, was da tatsächlich passiert ist, muss grässlich sein, stellte tigi fest. Wir fühlen mit dir, Ali. Danke presste ich hervor und murmelte, dass Passalt mir einmal gesagt habe, er wünsche sich eine Sehbestattung. Es war wirklich ein absurder Zufall, dass ich der Titan bei Passalts letzter Reise begegnet war. Mir wurde schwindelig, ich musste an die frische Luft. Hört mal, würde es euch sehr viel ausmachen, wenn ich mich eine Weile zurückziehe, fragte ich die anderen. Sie verneinten und ich verließ die Küche mit ihren tröstenden Worten im Ohr. Obwohl ich wußte, daß ich ihn nirgendwo mehr finden würde, sah ich mich im Flur nach ihm um. Dann stolperte ich durch die schwere Eichentür hinaus ins Freie, um das Gefühl der Panik, das mir die Brust zuschnürte, loszuwerden. Unwillkürlich trugen mich meine Beine zur Anlegestelle, wo ich zu meiner Erleichterung die Laser liegen sah. Ich kletterte an Bord, legte ab, setzte den Spinnaker und segelte bei gutem Wind über den See. Als ich endlich müde war, ging ich in einer kleinen, von einer felsigen Halbinsel geschützten Bucht vor Anker. Dort versuchte ich dem, was ich soeben erfahren hatte, Sinn abzugewinnen. Doch das gelang mir nicht. Ich war so durcheinander, dass ich nur aufs Wasser starren konnte. Die Puzzleteile wollten sich einfach nicht zu dem schrecklichen Ganzen zusammenfügen. Dass ich offenbar Zeuge von Parsals Beisetzung geworden war. Warum war ausgerechnet ich dort gewesen? Hatte das einen Grund? Oder war es reiner Zufall? Als mein Herzschlag sich endlich beruhigte und mein Gehirn allmählich wieder zu funktionieren begann, kam mir die harte Realität zu Bewusstsein. Pass halt war nicht mehr. Ein Grund dafür gab es vermutlich nicht. Diese Fakten musste ich akzeptieren. Aber keine der Strategien, derer ich mich sonst in Krisensituationen bediente, griff hier. Meine Gedanken schweiften. Alle vertrauten Pfade des Trostes waren verschwunden. Nichts würde mich je darüber hinwegtrösten, dass mein Vater mich verlassen hatte, ohne sich von mir zu verabschieden. Ich blieb eine ganze Weile im Heck des Boots sitzen, in dem Bewusstsein, dass ein weiterer Tag auf Erden ohne ihn verging und ich irgendwie mit meinen Schuldgefühlen darüber fertig werden musste, dass ich egoistisch mein eigenes Glück genossen hatte, als meine Schwestern und Paar mich so dringend gebraucht hätten. Im wesentlichen Moment hatte ich sie im Stich gelassen. Ich blickte schluchzend zum Himmel hinauf und bat Passalt um Vergebung. Der Augenblick ist das Einzige, was wir haben, Ali. Vergiss das nie. Das war einer von Passals Lieblingssprüchen gewesen. Und obwohl ich immer noch errötete bei dem Gedanken daran, was ich vermutlich mit Theo getan hatte, als Pa sein Leben aushauchte, machte ich mir klar, dass es ihm und auch dem Universum egal gewesen wäre, wenn ich einfach nur eine Tasse Tee getrunken oder geschlafen hätte. Außerdem wäre gerade mein Vater sehr glücklich darüber gewesen, dass ich jemanden wie Theo gefunden hatte. Auf der Rückfahrt nach Atlantis wurde ich ein wenig ruhiger. Allerdings fehlte noch ein Puzzleteil in den Informationen, die ich meinen Schwestern darüber gegeben hatte, wie ich Passals Yacht begegnet war. Und darüber mußte ich mit jemandem reden. Wie immer bei mehreren Geschwistern gab es auch bei uns Untergruppierungen. Maya und ich waren die Ältesten. Und so beschloss ich, ihr anzuvertrauen, was ich beobachtet hatte. Am Pavillon klopfte ich leise an der Tür, erhielt aber keine Antwort. Da ich wußte daß Maya nie abschloß trat ich einfach ein und rief ihren Namen. Und sah meine Schwester zusammengerollt auf dem Sofa, ihre dunkel glänzenden Haare um ihr schönes Gesicht drapiert als würde sie für ein Foto posieren. Sie richtete sich verlegen auf. Entschuldige, Maya, du hast geschlafen, stimmt's? Scheint so, antwortete sie errötend. Da ich ihr Zeit geben wollte, richtig wach zu werden, erbot ich mich, uns Tee zu kochen. Als wir uns dann mit dampfenden Tassen setzten, merkte ich, dass meine Hände zitterten und ich etwas Stärkeres als Tee brauchte, um mir meine Geschichte erzählen zu können. Im Kühlschrank ist Weißwein sagte Maja mit einem verständnisvollen Lächeln und ging in die Küche, um ein Glas für mich zu holen. Nachdem ich einen Schluck getrunken hatte, atmete ich tief durch und erzählte ihr, dass ich zwei Tage zuvor Greg Essus Yacht in der Nähe von Passals Titan gesehen hatte. Zu meiner Überraschung wurde sie blass. Ali, bitte vergiss das andere Schiff, das ist irrelevant. Ich finde es eher tröstlich, dass du die Gegend gesehen hast, die Pa sich für seine Beisetzung ausgesucht hat. Vielleicht können wir, wie Tigi es vorgeschlagen hat, tatsächlich alle hinfahren und einen Kranz ins Wasser werfen. »Ich habe ein schrecklich schlechtes Gewissen«, schluchzte ich. »Warum denn das?« »Weil die paar Tage auf dem Boot so schön waren. Ich war so glücklich, glücklicher als jemals zuvor. Weil ich nicht gestört werden wollte, habe ich das Handy ausgeschaltet. Und gerade da ist pa gestorben. Als er mich gebraucht hätte, war ich nicht da.« Ali, ach Ali. Maya setzte sich neben mich, strich mir die Haare aus dem Gesicht und wiegte mich sanft. Wir waren alle nicht da. Wahrscheinlich wollte Pa es genau Ich wohne hier und sogar ich war weg, als es passiert ist. Ma meint, man konnte nichts tun. Was müssen wir akzeptieren? Ich hätte ihm noch so viel sagen wollen und jetzt gibt es eh nicht mehr. Ich glaube, das Gefühl haben wir alle. Immerhin haben wir einander. Stimmt. Danke, Maja. Ist es nicht erstaunlich, wie sich das Leben von einer Sekunde auf die andere ändern kann? Ja. Irgendwann musst du mir noch erklären, warum du so glücklich warst. Ich dachte an Theo und das tröstete mich. Versprochen, aber nicht jetzt. Wie geht es eigentlich dir, Maja, wechselte ich das Thema. Ganz okay, antwortete sie achselzuckend. Der Schreck sitzt mir wie uns allen in den Gliedern. Es uns Schwestern zu sagen, war sicher nicht leicht. Tut mir leid, dass ich nicht da war, um dir zu helfen. Nun können wir uns endlich mit Georg Hoffmann zusammensetzen und in die Zukunft blicken. 5. Um 7 Uhr gingen Maja und ich zum Haus hoch, um Georg Hoffmann zu treffen. Unsere Schwestern warteten bereits auf der Terrasse, wo sie in ungeduldiger Anspannung die Abendsonne genossen hatten. Elektra kaschierte ihre Nervosität wie üblich durch sarkastische Bemerkungen über Passhalts Hang zur Dramatik und Geheimniskrämerei, als Marina sich endlich mit Georg zu uns gesellte. Er war groß gewachsen, hatte graue Haare und trug einen makellos sitzenden, dunkelgrauen Anzug, das personifizierte Klischee eines erfolgreichen Schweizer Anwalts. Tut mir leid, dass ich Sie so lange hab warten lassen, meine Damen. Ich musste noch etwas organisieren, erklärte er. Ihnen allen mein herzliches Beileid. Er gab uns nacheinander die Hand. Darf ich mich setzen? Maja deutete auf den Stuhl neben sich und als Georg Platz nahm und an seiner dezent teuren Armbanduhr herumspielte, spürte ich auch seine Anspannung. Marina ging ins Haus und ließ uns mit ihm allein. Meine Damen, hob er an. Es tut mir leid, dass wir uns unter so traurigen Umständen kennenlernen. Durch die Schilderung ihres Vaters ist mir eine jede von ihnen sehr vertraut. Als erstes möchte ich ihnen versichern, dass er sie alle sehr geliebt hat und stolz auf sie war. Ich habe mit ihm gesprochen, kurz bevor er uns verlassen hatte. Er wollte, dass ich ihnen das sage. Er bedachte uns mit einem freundlichen Blick, bevor er sich der Mappe vor ihm zuwandte. Zuerst sollten wir die Finanzen klären. Sie können beruhigt sein, Sie sind bis an Ihr Lebensende versorgt. Allerdings war es Ihrem Vater wichtig, dass Sie kein faules prinzessin leben führen. Und so werden Sie alle ein Einkommen beziehen, das verhindert, dass Sie notleiden leiden, Ihnen jedoch kein Luxus erlaubt. Falls Sie den wollen, müssen Sie ihn sich wie er selbst verdienen. Sein gesamter Besitz geht in ein Treuhandvermögen für Sie alle über, und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, es für ihn zu verwalten. Es liegt in meinem Ermessen, ihn finanziell unter die Arme zu greifen, wenn sie mich darum bitten. Wir lauschten schweigend. Auch dieses Haus wird Teil des Treuhandvermögens und Claudia und Marina haben sich beide bereit erklärt, hier zu bleiben und sich darum zu kümmern. An dem Tag, an dem die letzte der Schwestern stirbt, wird das Treuhandvermögen aufgelöst und atlantisch verkauft. Der Erlös wird zwischen den Kindern aufgeteilt, die sie dann möglicherweise haben. Wenn keine vorhanden sind, geht das Geld an eine, von ihrem Vater ausgewählte, wohltätige Organisation. Das Haus wird ihnen bis zu ihrem Lebensende ein sicherer Zufluchtsort bleiben. Doch natürlich war es der Wunsch ihres Vaters, dass sie alle irgendwann flügge werden und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wir Schwestern wechselten unsichere Blicke, weil wir uns fragten, welche Veränderung das für uns bringen würde. Meine eigene finanzielle Zukunft, nahm ich an, wäre nicht betroffen. Ich war immer schon unabhängig gewesen und hatte mir alles, was ich besaß, hart erarbeitet. Und was mein weiteres Schicksal betraf, ich dachte an Theo und das, was ich mit ihm zu teilen hoffte. Da riss Georg mich aus meinen Gedanken. Ihr Vater hat ihn noch etwas anderes hinterlassen. Um ihnen das zeigen zu können, muß ich sie nun bitten, mit mir zu kommen. Hier entlang. Wir folgten Georg, ohne zu wissen, wohin er uns führen würde, ums Haus herum, und über das Anwesen bis wir Passals versteckten Garten erreichten, der sich hinter einer Reihe ordentlich gestutzter Eibenhecken verbarg. »Da wären wir«, verkündete Georg und deutete auf die Mitte der Terrasse, auf der sich eine merkwürdig schöne Skulptur befand. Wir traten näher heran, um das Objekt, eine eigenartige, kugelförmige Konstruktion, auf einem fast hüfthohen Sockel zu betrachten. Sie bestand aus einer Reihe schmaler, einander überlappender Metallbänder, die eine kleine goldene Kugel in der Mitte umschlossen. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich, dass die Kugel ein Globus mit eingravierten Umrissen der Kontinente war, durchdrungen von einem dünnen Metallstab mit einem Pfeil am einen Ende, der genau in Richtung Norden wies. Rund um dem Äquator verlief ein Band mit den zwölf Sternzeichen. Das Ganze sah aus wie ein altes Navigationsgerät. Was wollte Pounce damit sagen? Georg erklärte uns, dass es sich um eine Amilasphäre handle und schon die alten Griechen vor tausenden von Jahren ähnliche Vorrichtungen benutzt hätten, um die Position der Sterne und die Tageszeit zu bestimmen. Wir gaben bewundernde Laute von uns, doch Elektra fragte ungeduldig, »Ja, aber was hat das Ding mit uns zu tun?« »Es ist nicht meine Aufgabe, das zu erklären,« antwortete Georg. »Aber wenn Sie sich die Amilasphäre aus der Nähe ansehen,« Erkennen sie, dass alle ihre Namen auf den Bändern stehen, die ich ihnen gerade gezeigt habe. Und tatsächlich, da waren sie, in eleganter Schrift auf dem Metall. Da ist deines, Maya. Ich deutete auf das Band. Dahinter stehen Zahlen, ich glaube, das sind Koordinaten, fügte ich hinzu und wandte mich meinem eigenen Namen zu. Ja, genau. Neben den Koordinaten befanden sich weitere Inschriften. Maja, die erkannte, dass sie in Griechisch verfasst waren, versprach sie später für uns zu übersetzen. »Und was soll uns diese hübsche Skulptur mitteilen?«, fragte Cece. »Wie gesagt, das zu erklären ist nicht meine Aufgabe«, entgegnete Georg. »Marina hatte den Anweisungen ihres Vaters folgend gekühlten Champagner auf der großen Terrasse bereitgestellt. Er wollte, dass sie auf sein Ableben anstoßen.« Anschließend werde ich Ihnen allen einen Umschlag von ihm geben, dessen Inhalt Ihnen, wie ich hoffe, mehr erklären kann als ich. Über die Koordinaten nachsind, kehrte ich in gedämpfter Stimmung mit den anderen auf die Terrasse zurück. Als Mar uns Champagner einschenkte, fragte ich mich über wie viel von den Vorgängen dieses Abends sie bereits im Vorhinein Bescheid gewusst hatte, doch ihre Miene verriet mir nichts. Georg erhob sein Glas stoßen sie mit mir auf das bemerkenswerte Leben ihres Vaters an. Ich kann ihnen versichern, dass dies genau die Trauerfeier ist, die er sich gewünscht hat. Alle seine Töchter in Atlantis versammelt, dem Zuhause, das er so viele Jahre mit ihnen geteilt hat. Auf Passalt, sagten wir und hoben unsere Gläser ebenfalls. Während wir schweigend Champagner tranken, dachte ich über das nach, was wir gesehen hatten. Wann kriegen wir nun diese Briefe, erkundigte ich mich. »Ich hole sie.« Georg stand auf und verließ den Tisch. »Was für eine bizarre Feier,« bemerkte Cece. »Kann ich noch einen Schluck Champagner haben?« fragte ich mal, während alle wild drauf losplapperten und Tigi leise zu weinen anfing. »Ich wünschte, er wäre hier und könnte es uns selbst erklären,« flüsterte Tigi. »Aber das ist er nicht,« sagte ich. »Und irgendwie passt das auch. Er wollte es uns so angenehm wie möglich machen,« Jetzt müssen wir einander Kraft geben. Alle meine Schwestern, sogar Elektra, nickten traurig, und ich ergriff Tigis Hand, als Georg zurückkehrte und sechs dicke, cremefarbene Pergamentumschläge auf den Tisch legte. Auf der Vorderseite eines jeden stand in Paas charakteristischer Handschrift unser jeweiliger Name. Diese Briefe wurden vor etwa sechs Wochen bei mir hinterlegt, mit der Anweisung, beim Tod ihres Vaters jeder von ihnen einen auszuhändigen, erklärte Georg. »Sollen wir sie jetzt aufmachen oder später, wenn wir allein sind?«, fragte ich. »In dieser Hinsicht hat Ihr Vater keine Wünsche geäußert,« antwortete Georg. »Sie sollen sie öffnen, wenn Sie dazu bereit sind.« Ein Blick auf meine Schwestern sagte mir, dass wir sie alle lieber allein lesen wollten. Weil alle unsere Zimmer sich im obersten Stockwerk des Hauses befanden, hatten Maya und ich als Kinder manchmal Prinzessin im Turm gespielt. Meines war hell und einfach eingerichtet, hatte schlichte magnolienfarbene Wände und blau-weiß karierte Vorhänge. Tigi hatte einmal bemerkt, das wirke wie eine altmodische Kabine auf einem Boot. Um den runden Spiegel hing ein Rettungsring mit der Aufschrift SS Ali, ein Weihnachtsgeschenk von Star und CC. Als ich mich mit meinem Umschlag aufs Bett setzte, fragte ich mich, ob meine Schwestern die ihren gleich öffneten oder eher Angst hatten vor dem Inhalt. An meinem spürte ich eine kleine Delle, die sich bewegen ließ. Früher war ich immer diejenige gewesen, die die Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke am schnellsten aufmachte. Und mit diesem Brief erging es mir ähnlich. Beim Aufreißen des Kuverts fiel etwas Kleines Festes auf die Bettdecke. Erstaunt erkannte ich, dass es sich um einen braunen Frosch handelte. Am Rücken hatte er gelbe Flecken und seine großen Augen schienen mich zu mustern. Ich nahm ihn in die Hand und ließ meine Finger darüber gleiten, ratlos, warum Passalt ihn in den Brief für mich gesteckt hatte. Soweit ich mich erinnerte, hatten Frösche in unserem Leben nie eine wichtige Rolle gespielt. Vielleicht handelte es sich um einen von Parsals Scherzen und der Brief würde das Rätsel aufklären. Ich begann zu lesen. Atlantis, genfersee Schweiz Meine liebste Ali, beim Schreiben dieses Briefs kann ich mir vorstellen, wie du, meine schöne, lebhafte zweite Tochter, die Worte hastig überfliegst, um möglichst schnell zu erfahren, was darin steht und wie du sie dann noch einmal langsam lesen musst. Inzwischen wirst du wissen, dass ich nicht mehr unter euch weile, und bestimmt war das für euch alle ein großer Schock. Doch du, als die optimistischste der Schwestern, deren positive Einstellung und Liebe zum Leben mich stets aufgemuntert haben, wirst zwar um mich trauern, aber irgendwann auch wieder in die Zukunft blicken. Und genau das erwarte ich von dir. Du bist mir von meinen Töchtern vielleicht am ähnlichsten. Ich bin immer sehr stolz auf dich gewesen und hoffe und bete, dass du, obwohl ich nicht mehr länger auf dich aufpassen kann, dein Leben so weiterführen wirst wie bisher. Angst ist der mächtigste Feind des Menschen und dass du sie nicht kennst, ist das größte Geschenk, das Gott dir gemacht hat. Bitte vergiss das auch jetzt in deinem Kummern nicht, Ali abgesehen davon daß ich mich mit diesem brief von dir verabschieden will möchte ich euch mädchen auch einen hinweis auf eure jeweilige herkunft hinterlassen das bedeutet nicht daß ihr sofort alles liegen und stehen lassen sollt aber niemand weiß was die zukunft bringt und wann ihr möglicherweise wissen wollt oder müßt woher ihr kommt du wirst die armelasphhä und die eingravierten koordinaten bereits gesehen haben Diese verweisen auf einen Ort, der dir helfen wird, deine Reise zu beginnen. Auf dem Regal in meinem Arbeitszimmer steht außerdem ein Buch von einem längst verstorbenen Mann namens Jens Halversen. Es wird dir vieles erklären und vielleicht deine Entscheidung beeinflussen, ob du mehr über deine Herkunft erfahren möchtest. Wenn ja, wirst du klug genug sein, herauszufinden, wie. Meine Liebe, das Schicksal hat dir viel Gutes mitgegeben. Fast zu viel, denke ich manchmal. Und zu viel von etwas zu haben, kann genauso schwierig sein wie zu wenig. Außerdem fürchte ich, dass ich dich wegen unserer gemeinsamen Liebe zum Meer vom Kurs abgebracht haben könnte, denn du hättest dich genauso gut für eine andere Richtung entscheiden können. Du warst eine begabte Musikerin und ich habe dir gern beim Flötenspiel zugehört. Wenn du es tatsächlich meinetwegen aufgegeben haben solltest, musst du mir verzeihen. Aber du sollst auch wissen, daß einige der Tage, die wir gemeinsam auf dem See verbracht haben, zu den glücklichsten meines Lebens zählen. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Diesem Brief lege ich eines meiner kostbarsten Besitztümer bei. Bitte bewahre es sorgfältig auf. Auch wenn du dich nicht entscheiden solltest, mehr über deine Vergangenheit herauszufinden, und gib es eines Tages an deine Kinder weiter, falls du welche haben solltest. Liebster Ali, ich bin sicher, dass du aufgrund deiner Beharrlichkeit und positiven Lebenseinstellung selbst nach diesem schweren Schlag in der Lage sein wirst, zu sein, was du möchtest und zusammen zu sein, mit wem du willst. Bitte vergeude keine Sekunde deines Lebens. Ich wache über dich, dein dich liebender Vater, Kuss, Paar Salt. Wie Pa vermutet hatte, mußte ich den Brief ein zweites Mal lesen, weil ich ihn so schnell überflogen hatte. Und mir war klar, daß ich ihn in den folgenden Tagen und Jahren noch viele Male lesen würde. Ich legte mich, den kleinen Frosch in der Hand, aufs Bett zurück, um über alles, was Pa in seinem Brief geschrieben hatte, nachzudenken und merkte, daß ich mit Theo darüber sprechen wollte, weil er mir vielleicht helfen konnte, es zu verstehen. Als ich in meiner Tasche nach meinem Handy suchte, fiel mir ein, dass ich es am Morgen zum Aufladen in der Küche gelassen hatte, und so mußte ich hinuntergehen. einem plötzlichen Impuls folgend machte ich mich auf den Weg zu Passräumen im ersten Stock. Als ich vorsichtig die Tür öffnete und mein Blick auf das Bett fiel, auf dem mein Vater wahrscheinlich seinen letzten Atemzug getan hatte, traten mir Tränen in die Augen. Der Raum unterschied sich vollkommen vom übrigen Haus. Er war funktional und spartanisch eingerichtet, hatte einen nackten, hochglanzpolierten Dielenboden und ein Bett mit Holzrahmen, sowie einen abgegriffenen Nachttisch aus mahagoni -Holz. Ich durchquerte das Zimmer, setzte mich aufs Bett und ließ die Fingerspitzen über die glatten Laken und das gestärkte weiße Baumwollkissen gleiten, auf dem sein Kopf zuletzt geruht hatte. Ich fragte mich, wo sich seine alte Omega-C-Master befand und was mit all den anderen Sachen geschehen war, die Bestattungsunternehmer persönliche Dinge nannten. Die Uhr mit ihrem schlichten, eleganten Goldzifferblatt und dem Lederarmband, dessen viertes Loch ausgeleiert war, sah ich förmlich noch an seinem Handgelenk. Einmal hatte ich ihm zu Weihnachten ein neues Band geschenkt und er hatte versprochen, es zu verwenden, sobald das alte ganz kaputt wäre. Doch das war nie geschehen. Meine Schwestern und ich hatten uns oft darüber gewundert, dass er, der sich jeden Zeitmesser und die teuerste Designermode hätte leisten können, letztlich außer beim Segeln immer dieselbe Kleidung trug. Ein altes Tweetsacko mit einem stets frisch gebügelten schneeweißen Hemd, dezente Goldmanschettenknöpfe mit seinen Initialen, eine dunkle Hose mit scharfen Bügelfalten sowie hochglanzpolierte braune Budapester. Eigentlich dachte ich, als mein Blick auf den kleinen Mahagonischrank und die Kommode, die einzigen anderen Möbelstücke im Raum, fiel, hatte Paar er genügsam gelebt. Ich betrachtete das gerahmte Foto von ihm und uns Mädchen an Bord der Titan auf der Kommode. Obwohl er darauf bereits über siebzig war, wirkte sein Körper wie der eines viel jüngeren Mannes. Er war groß und tief gebräunt, und sein attraktives, wettergegerbtes Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen, wie er umgeben von seinen Töchtern an der Reling seiner Yacht stand. Meine Aufmerksamkeit wandte sich dem einzigen Bild an der Wand direkt gegenüber von dem schmalen Bett zu. Ich stand auf, um es genauer anzusehen. Es handelte sich um die Holzkohlezeichnung einer sehr hübschen jungen Frau, Anfang zwanzig, die mir traurig vorkam. Obwohl sie ein schmales, herzförmiges Gesicht hatte, harmonierten ihre riesigen Augen mit ihren vollen Lippen und ich entdeckte ein Grübchen links und rechts von ihrem Mund. Sie hatte eine dichte Lockenmähne, die ihr bis über die Schultern reichte. Unten an der Zeichnung befand sich eine Signatur, die ich nicht entziffern konnte. »Wer bist du?« fragte ich sie. Und wer war mein Vater? Seufzend kehrte ich zu Paas Bett zurück, legte mich darauf und rollte mich zusammen. Meine Tränen tränkten das Kissen, das noch eine Ahnung seines sauberen Zitronendufts in sich trug. Ich bin hier, Pa, murmelte ich. Aber wo bist du? 6 Am folgenden Morgen erwachte ich Grogi jedoch mit einem Gefühl der inneren Reinigung auf Paars Ich erinnerte mich nicht daran, eingeschlafen zu sein und hatte keine Ahnung, wie spät es war, als ich aufstand und ans Fenster trat. Egal wie spartanisch Paarsals Zimmer eingerichtet war, der Blick aus seinem Fenster machte das mehr als Wett. Es war ein strahlender Tag und die Sonne glitzerte auf der glatten Oberfläche des Sees, der sich links und rechts in eine Wagonendlichkeit zu erstrecken schien. Geradeaus erkannte ich das satte Grün der Berghänge, die sich auf der anderen Seite des Sees steil erhoben. Plötzlich bekam Atlantis wieder etwas Magisches. Kurz darauf ging ich zum Duschen in mein eigenes Zimmer. Dabei fiel mir Theo ein, der sich vermutlich Sorgen machte, weil ich mich seit meiner Ankunft noch nicht bei ihm gemeldet hatte. Nachdem ich mich hastig angezogen hatte, lief ich mit meinem Laptop in die Küche hinunter, um mein Handy zu holen. Als ich die SMS von theolas wurde mir warm ums Herz checke gerade ein. Alles Liebe. Gute Nacht, liebste Ali. Bin den Gedanken bei dir. Will dich nicht stören. Ruf mich an oder schick mir ein SMS, wenn du kannst. Du fehlst mir. Er forderte nichts. Nicht einmal eine umgehende Antwort. Als ich ihm meinerseits eine SMS schickte, fiel mir der Satz aus Passbrief ein, in dem er mir geschrieben hatte, ich könne sein, was ich möchte und zusammen sein, mit wem ich wolle. Im Moment wäre ich gern mit Theo zusammen gewesen. Da fiel mir die Koordinaten auf der Amilasphäre ein und dass die Geheimnisse, die sich dahinter verbargen, alles, was wir über uns selbst wussten oder nicht wussten, verändern konnten. Nun war es an jeder von uns, uns eingehender damit zu befassen oder auch nicht, je nachdem, wie wir uns entschieden. Die goldene Kugel in der Mitte der Amilasphäre glänzte im Licht der Sonne, die bereits harte Schatten auf die Metallbänder warf. Ich wischte mit meinem Ärmel den Tau von dem Band mit meinem Namen und ließ ein Finger über die griechische Inschrift leiten. Wie lange Paar das alles wohl schon geplant hatte. Dann notierte ich sorgfältig unser aller Koordinaten. Dabei fiel mir etwas auf. Ich zählte die Bänder noch einmal und meine Finger berührten das siebte. Darauf stand Merope. Die fehlende siebte Schwester, flüsterte ich. Wieso hatte Pa ihren Namen ebenfalls auf die Amilasphäre gravieren lassen? So viele Rätsel, dachte ich, als ich zum Haus zurückkehrte, und niemand, der meine Fragen beantworten könnte. Wieder in der Küche fuhr ich die Koordinaten vor mir den Laptop hoch und aß ein weiteres Croissant, während ich frustriert darauf wartete, ins Internet zu kommen. Als es endlich soweit war, entschied ich mich für Google Earth, um die zu den Koordinaten gehörigen Orte zu finden. Kurz überlegte ich, mit welcher Schwester ich beginnen sollte und beschloss dann, in der Reihenfolge des Alters fortzugehen. Mit mir am Schluss. Als Claudia in die Küche kam, um mit den Vorbereitungen für das Mittagessen zu beginnen, hatte ich es geschafft, sämtliche Koordinaten bis auf meine eigenen zu entschlüsseln. Nun gab ich sie ein und hielt den Atem an. Gütiger Himmel, murmelte ich, als ich das Suchergebnis las. »Wie bitte?« fragte Claudia. »Ach nichts?« antwortete ich und notierte hastig den Ort auf dem Block. Wollen Sie etwas zu Mittagessen, Ali? Ja, gern, danke, antwortete ich geistesabwesend, während ich darüber nachgrübelte, wieso der Ort, den ich für mich recherchiert hatte, anscheinend ein Museum war. Das ergab keinen Sinn. Aber ob die Orte meiner Schwestern einen ergaben, wusste ich ja auch nicht. Als Tigi die Küche betrat und mich mit einem Lächeln begrüßte, hob ich den Kopf. Sind wir allein zum Lunch? »Seht so aus, ja.« »Wie schön«, sagte sie und schwebte zum Tisch. Trotz ihrer merkwürdigen, esoterischen Ideen beneidete ich sie um ihre innere Ruhe. Diese rührte von ihrer tiefen Überzeugung her, dass hinter dem Leben noch etwas anderes steckte. Sie schien die Frische der schottischen Highlands in ihrer reinen Haut, den dichten, kastanienbraunen Haaren und den sanften, braunen Augen zu tragen. »Wie fühlst du dich, Ali?« »Okay. Und du?« »Es geht so. Weißt du, ich spüre seine Anwesenheit, als ob...« Sie ließ seufzend die Hände durch ihre glänzenden Locken gleiten. »Er gar nicht weg wäre. Leider ist er tatsächlich nicht mehr da, Tigi.« »Ja, aber wenn wir jemanden nicht sehen können, bedeutet das doch nicht unbedingt, dass er nicht existiert, oder?« »Für mich schon,« antwortete ich forsch, weil ich nicht in der Stimmung für Tigis esoterische Ausführungen war.« Für mich bestand der einzige Weg, den Verlust von Paar zu verarbeiten, darin, ihn so schnell wie möglich zu akzeptieren. Claudia unterbrach unser Gespräch, indem sie eine Schüssel mit Caesar-Salad vor uns auf den Tisch stellte. Es reicht für alle. Wenn die anderen jetzt nicht kommen, können sie ihn am Abend essen. Danke. Übrigens, sagte ich zu Tigi, während ich mir Salat auf den Teller gab, habe ich alle Koordinaten notiert und herausgefunden, wie man sie mit Hilfe von Google Earth nachschaut, Möchtest du deine, tigi Irgendwann, aber nicht jetzt. Ich meine, ist das wichtig? offen gestanden weiß ich das nicht so genau. Denn egal, woher ich ursprünglich stamme, am Ende waren es Paar Sald und Ma, die mich aufgezogen und mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich nun bin. Ich denke, ich schreibe sie mir auf, damit ich sie recherchieren kann, wenn ich das Bedürfnis habe. Ich möchte irgendwie nicht glauben. Tiggi seufzte und ich spürte ihre Unsicherheit dass ich von irgendwo anders herkomme. halt ist mein Vater und wird es immer bleiben. Verstehe. Nur Interesse halber, wo denkst du, ist Parsalt jetzt? fragte ich sie, als wir zu essen begannen. Ich weiß es nicht, Ali. Aber weg ist er jedenfalls nicht, so viel steht fest. Meinst du damit deine Welt oder meine? Besteht da ein Unterschied? Für mich nicht. Wir sind alle Energie, die Welt um uns herum. So kann man das vermutlich sehen, entgegnete dich ein wenig spöttisch. Ich weiß, dass du an sowas glaubst, Tigi, aber so kurz nach Paars Tod funktioniert das für mich nicht. Das kann ich verstehen, Ali, doch der Kreislauf des Lebens umfasst nicht nur uns Menschen, sondern die gesamte Natur. Eine Rose blüht zur voller Schönheit auf und verwelkt und dafür geht an derselben Pflanze eine andere Knospe auf. Und Ali, ich habe das Gefühl, dass im Moment »Trotz dieser schrecklichen Nachricht etwas sehr Schönes mit dir passiert.« »Tatsächlich?« »Ich sah sie argwöhnisch an.« »Ja«, sie griff nach meiner Hand. »Genieße es, solange es geht, ja?« »Wie du weißt, ist nichts für ewig.« »Das tue ich. Ich wechselte verlegen das Thema. Und wie geht es dir?« »Gut.« Tiki schien sich das genauso einreden zu wollen wie mir.« Ich liebe meine Arbeit, sie ist genau das Richtige für mich, obwohl ich keinerlei Zeit für mich habe, weil wir einfach nicht über genug Leute verfügen, weswegen ich so schnell wie möglich zurück muss. Ich breche heute Nachmittag auf, Elektra begleitet mich zum Flughafen. Sobald schon? Ja, was sollen wir hier auch machen? Pa würde sicher wollen, dass wir uns unserem Leben zuwenden und uns nicht in Selbstmitleid sohlen. Tiki stand auf, ging zur Küchentür und blickte sich zu mir um. Und vergiss nicht, falls du mich in den nächsten Wochen brauchen solltest, musst du nur anrufen. Danke, Tigi. Das gilt umgekehrt genauso. Nachdem ich Claudia beim Abräumen der Teller geholfen hatte, kehrte ich zurück in mein Zimmer. Ich überlegte, ob ich Atlantis ebenfalls verlassen sollte. Tigi hatte recht. Hier gab es nichts mehr zu tun, und die Vorstellung, wieder auf dem Wasser und in Theos Armen zu sein brachte mich dazu, mit meinem Laptop noch einmal nach unten zu gehen, um zu überprüfen, ob es in den folgenden 24 Stunden freie Plätze auf Flügen nach Athen gab. Beim Betreten der Küche sah ich Ma, die mit dem Rücken zu mir Gedanken versunken am Fenster stand. Als sie mich hörte, drehte sie sich um und begrüßte mich mit einem Lächeln. Doch das kurze Auflackern der Trauer in ihren Augen war mir nicht entgangen. »Hallo, Chérie, wie geht es dir heute?« Ich spiele mit dem Gedanken, nach Athen zurückzufliegen und an der Zykladen regatta teilzunehmen, wie ursprünglich geplant. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich und meine Schwestern hier allein lasse. Besonders Maya. Ich finde, es ist eine ausgezeichnete Idee, an dem Rennen teilzunehmen, Chérie. Bestimmt hätte dein Vater dir dazu geraten. Zerbricht dir mal nicht den Kopf über Maya. Ich werde für sie da sein. Das weiß ich. Auch eine leibliche Mutter hätte nicht liebevoller und fürsorglicher sein können. Ich stand auf, legte die Arme um sie und drückte sie fest an mich. Vergiss nicht, dass wir alle auch für dich da sind. Dann ging ich nach oben, um Elektra vor ihrer Abreise ihre Koordinaten zu geben. Als ich an der Tür zu ihrem Zimmer klopfte, öffnete sie sie, ohne mich hineinzubitten. Hi, Ali, ich bin in Eile, muss noch packen. Ich wollte dir nur deine Koordinaten von der Amilasphäre bringen, hier. Ich glaube, die will ich gar nicht. Ehrlich, Ali, was hatte unser Vater für ein Problem? Mir kommt's vor, als würde er noch aus dem Jenseitsspielchen mit uns spielen. Er wollte uns nur wissen lassen, woher wir stammen, Elektra, für den Fall, dass wir diese Information einmal brauchen. Warum hat er es nicht gemacht wie andere Menschen und das einfach aufgeschrieben, statt uns auf diese merkwürdige genealogische Schatzsuche zu schicken? Herr gott der Mann ist immer schon ein Kontrollfreak gewesen. Warum bist du so wütend auf ihn? Fragte ich. Bin ich gar nicht, ich... Ihre bernsteinfarbenen Augen leuchteten gequält und ein wenig verwirrt. Gut, bin ich doch... Sie zuckte mit den Achseln und schüttelte den Kopf. Ich kann das nicht erklären. Nimm ihn trotzdem. Ich hielt den Umschlag hin. Aus Erfahrung wusste ich, dass es keinen Sinn hatte, weiterzubohren. Du musst ja nichts damit machen. Danke, Ali. Sorry. Kein Problem. Ist wirklich alles in Ordnung, Elektra? Ich, ja. Aber jetzt muss ich packen. Bis später. Mit diesen Worten schloss sie die Tür. Mir war klar, dass sie log. An jenem Nachmittag gingen Maya, Star, Cece und ich hinunter zur Anlegestelle, um Elektra und Tigi zu verabschieden, wo Maya ihnen ihre übersetzten Zitate überreichte. Ich glaube, da und ich packen's auch bald, erklärte CC, als wir zum Haus zurückkehrten. Könnten wir nicht noch ein bisschen bleiben, bettelte Star und wieder einmal fiel mir der körperliche Kontrast zwischen den beiden auf. Star war groß und schmal, schon fast ausgezehrt und hatte weißblonde Haare und sehr helle Haut. CC hingegen hatte dunkle Haut und war stämmig. Wozu? Paar ist nicht mehr da. Wir sind beim Anwalt gewesen und müssen so schnell wie möglich nach London und eine Bleibe suchen. okay sagte da »Was willst du in London machen, wenn CC in der Kunstakademie ist?« fragte ich. »Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht,« antwortete Star. »Du wolltest doch einen Kurs in der Cordon Bleu-Meister-Kochschule besuchen, oder, Star? Sie ist eine fabelhafte Köchin,« antwortete CC für sie. Maya und ich sahen einander an, als CC sich mit Star entfernte, um zu überprüfen, ob es am Abend noch Flüge nach Heathrow gab. »Maya, ich will ja nicht neugierig sein.« »Aber hast du deinen Brief heute Nacht aufgemacht?« fragte ich vorsichtig. »Ja, eigentlich eher heute Morgen.« Offensichtlich hat er dich aus dem Gleichgewicht gebracht. »Ja, aber inzwischen habe ich mich wieder gefangen.« »Und du?« Den Tonfall kannte ich. Ich wusste, dass ich nicht weiterbohren durfte. Ich habe ihn auch geöffnet. Er war wunderschön und hat mich gleichzeitig zum Weinen gebracht und fröhlich gestimmt. Heute Morgen habe ich die Koordinaten im Internet überprüft, Jetzt weiß ich, wo wir alle herkommen. Du weißt, wo wir zur Welt gekommen sind? Wo ich geboren wurde? Ja, oder zumindest wo pa uns wahrscheinlich gefunden hat. Möchtest du es wissen, Maja? Ich kann es dir sagen, oder willst du es selber rausfinden? Keine Ahnung. Hast du die griechischen Inschriften auf der Amilasphäre schon übersetzt? Ja. Ich würde gerne erfahren, was pa sich für mich ausgedacht hat. Sagte ich, verrätst du es mir? »Auswendig weiß ich es nicht, aber ich kann dem Pavillon nachsehen und es dir aufschreiben«, antwortete Maya. »Wir beide scheinen den anderen die Informationen geben zu können, die sie benötigen, um sich über ihre Vergangenheit zu informieren«, bemerkte ich. »Ja, aber vielleicht ist es noch zu früh, darüber nachzudenken, ob wir Passhinweisen folgen wollen.« »Kann sein«, seufzend dachte ich an Theo und die Wochen, die vor uns lagen. Außerdem beginnt die zu klaren Regatta bald, und ich muss so schnell wie möglich zur Crew. Offengestanden wird es mir nach dem, was ich vor ein paar Tagen beobachtet habe, schwerfallen, wieder aufs Wasser zurückzukehren. Das denke ich mir. Zerbrichte darüber mal nicht den Kopf, versuchte sie, mich zu trösten. Hoffentlich gelingt mir das. Es ist tatsächlich das erste Mal in meiner Profilaufbahn, dass ich kalte Füße bekomme. Dass meiner großen Schwester gegenüber laut auszusprechen, empfand ich als Erleichterung. Denn jedes Mal, wenn ich an die Zykladen dachte, tauchte das Bild von Paar in seinem Sarg auf dem Boden des Meeres vor meinem geistigen Auge auf. Du hast so viele Jahre deine gesamte Energie ins Segeln gesteckt und darfst dich jetzt nicht davon abbringen lassen. Tu's für pa Er hätte nicht gewollt, dass du dein Selbstvertrauen verlierst, ermutigte Maya mich. Nachdem ich einen Flug nach Athen gefunden hatte, packte ich hastig. Als ich mich in meinem Zimmer vergewisserte, dass ich nichts vergessen hatte, fiel mein Blick auf meine Flöte, die in ihrem Kasten auf dem Regal lag. Ich hatte sie lange nicht herausgeholt. Einem plötzlichen Impuls folgend, möglicherweise ausgelöst durch Paars Hinweis darauf in seinem Brief, nahm ich sie mit. Theo hatte gesagt, dass er mich gern darauf spielen hören würde und vielleicht würde ich ihm den Gefallen nach ein wenig Üben tun. Anschließend ging ich nach unten, um mich von Ma zu verabschieden. Sie umarmte mich fest und küßte mich auf beide Wangen. Pass auf dich auf, Sherry, und komm mich besuchen, wenn du kannst. Wird gemacht, Ma, das verspreche ich, versicherte ich ihr. Dann schlenderten Maya und ich gemeinsam zur Anlegestelle hinunter. Viel Glück bei der Regatta, sagte sie und reichte mir den Umschlag mit dem übersetzten Spruch, den Pa für mich gewählt hatte. Nach einer letzten Umarmung kletterte ich an Bord des Motorboots, auf dem cc und Star bereits auf mich warteten. Als Christian ablegte, winkten wir alle noch einmal zu Maya hinüber. Draußen auf dem See mußte ich daran denken, dass Passalt mir immer gesagt hatte, man solle niemals zurückblicken. Doch mir war klar, daß ich hin und wieder auf das zurückschauen würde, was einmal gewesen war und nun nicht mehr existierte. Nach einer Weile entfernte ich mich von C.C. und Star und trat den Umschlag in der Hand ans Heck des Boots, um dort Passats zu lesen, weil es mir passend erschien, das auf dem Genfer See zu tun, auf dem ich so viele Male mit ihm gesegelt war. Ich öffnete das Kuvert und zog das Blatt Papier darin heraus. In Momenten der Schwäche wirst du deine größte Stärke finden. Als Atlantis hinter den Bäumen zu verschwinden begann, betete ich darum, dass Passworte mir helfen würden, Mut für mein weiteres Leben zu schöpfen. 7. Theo hatte mir in einer SMS mitgeteilt, dass er mich am Athena-Flughafen abholen würde. Als ich den Ankunftsbereich verließ, eilte er auf mich zu und nahm mich in die Arme. Schatz, ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht. Wie geht's dir? Bestimmt bist du ziemlich durch den Wind, und du hast abgenommen, stellte er fest, als er meine Rippen spürte. Alles soweit okay, beruhigte ich ihn und atmete seinen vertrauten Geruch ein. Pa würde von mir erwarten, dass ich aufs Boot und in mein Leben zurückkehre und nicht herumsitze und Trübseilblase. Und natürlich würde er wollen, dass wir gewinnen. Ali? Er drückte meine Hand. Dann machen wir das für ihn. Versprochen. Als ich am folgenden Morgen mit der Crew an Bord der Hanse ging, um unsere letzten Trainingseinheiten zu absolvieren, schienen auch die anderen von unbedingten Siegeswillen beseelt zu sein. Und ich fand es rührend, dass sie sich alle bemühten, mir das Leben so leicht wie möglich zu machen. Theo war aufgefallen, dass ich meine Flöte dabei hatte. »Nimm Sie doch an Bord mit und spiel uns dort ein Ständchen. Das wird uns beflügeln.« Als wir uns am ersten Tag der Regatta bei einem grandiosen Sonnenuntergang dem Hafen von Milos näherten, hob ich das Instrument an die Lippen und schenkte Theo ein Lächeln, bevor ich mit einer improvisierten holzbläserversion von »Fantasia on a Theme by Tom Othelis« begann, einem Stück, das durch den Film »Master and Commander« Bekanntheit erlangt hatte. Theo schmunzelte über meinen Scherz, Die anderen Jungs applaudierten höflich und ich hatte das Gefühl, als hätte ich Pass halt musikalisch Tribut gezollt. Wir gewannen die erste Etappe der Regatta klar, wurden bei der zweiten dritte und bei der dritten zweite, wodurch wir zusammen mit einer griechischen Crew führten. Am vorletzten Abend des Rennens lagen wir im Hafen von Phinikas auf Siros, einer idyllischen kleinen griechischen Insel, deren Bewohner für alle Mannschaften ein Fest veranstalteten. Nach dem Essen rief Theo uns zusammen. Meine Herren und meine Dame, vermutlich werdet ihr mich nun für einen Spielverderber halten. Aber euer Skipper möchte, dass ihr heute früh ins Bett geht. Während unsere Konkurrenz? ernickt in Richtung der griechischen Crew, die halb betrunken die Arme umeinander zu Buzuki-Klängen Sötaki tanzte. Sich vergnügt, gönnen wir uns unseren Schönheitsschlaf und wachen morgen früh erholt und angriffslustig auf. Okay? Das eine oder andere Stöhnen erklang, doch am Ende kehrten alle artig aufs Boot und in ihre jeweiligen Kajüten zurück. Theo und ich hatten ein nächtliches Ritual etabliert, das es uns erlaubte, trotz der räumlichen Enge einige Momente miteinander zu verbringen, ohne den Argwohn der anderen zu wecken. Als einzige Frau an Bord hatte ich meine eigene stickige Kammer im Bug des Boots, während Theo auf einer Bank in dem Raum schlief, der gleichzeitig als Kombüse und Aufenthaltsbereich diente. Ich wartete jedes Mal, bis ich gehört hatte, wie die anderen in dem winzigen Raum mit Toilette und Waschbecken gewesen waren. Sobald sich nichts mehr regte, schlich ich zur Treppe, wo mich eine warme Hand hinaufzog. Dort schmusten wir fünf Minuten wie Teenager miteinander, die Angst hatten, von ihren Eltern erwischt zu werden. Dann schlich ich mich auf Zehenspitzen zurück in die Kombüse, öffnete die Kühlbox, nahm eine Flasche Wasser heraus, kehrte zu meiner Kajüte zurück und schloss die Tür deutlich hörbar, um ein Alibi für meine nächtlichen Ausflüge zu haben. Wir waren fest davon überzeugt, dass unser Versteckspiel funktionierte, dass keiner der Crew auch nur ahnte, was zwischen uns lief. In der letzten Nacht vor dem Ziel küßte Theo mich leidenschaftlicher als sonst. Hoffentlich bist du bereit, mindestens 24 Stunden mit mir im Bett zu verbringen, um mich für die Frustration zu entschädigen, die ich in den vergangenen Tagen erlitten habe, stöhnte er. Ei, ei, Captain. Aber es ist nicht ganz fair, den Rest der Crew früh ins Bett zu schicken, während der Skipper seine eigenen Regeln nicht befolgt, flüsterte ich ihm ins Ohr und nahm seine Hand von meiner linken Brust. Wie immer hast du recht. Dann geh mir aus den Augen, liebste Julia, bevor ich meine Lust nicht mehr zu zügeln vermag. Schmunzeln küßte ich ihn ein letztes Mal und löste mich aus seiner Umarmung. Ich liebe dich, Schatz, schlaf gut. Ich liebe dich auch, formten meine Lippen. Wieder einmal zahlte sich Theos Disziplin aus. Auf der letzten Etappe lieferten wir uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der griechischen Crew. Doch wahrscheinlich hatte der Uso, so vermutete Theo triumphierend, als wir am Samstag gute fünf Minuten vor ihr die Ziellinie im Hafen von Bouljakmeni passierten, ihr das Genick gebrochen. Bei der Siegesfeier setzten meine Teamkameraden mir einen Lorbeerkranz auf. Dann genossen wir bei Blitzlichtgewitter eine Champagnerdusche. Nachdem man mir die Flasche gereicht hatte, nahm ich einen Schluck, reckte sie in die Luft, prostete paar stumm zu und schickte ein leidenschaftliches »Du fehlst mir« hinterher. Beim feierlichen Diner ergriff Theo meine Hand und zog mich vom Stuhl hoch. Zuerst einen Toast auf Ali, die unter den gegebenen Umständen Unglaubliches geleistet hat. Die Jungs jubelten und ich spürte, wie mir Tränen in die Augen traten. Außerdem würde ich euch alle gerne bitten, mit mir im August im Fastnet-Race zu segeln. Das wird die Jungfernfahrt der Tigris. Ihr dürftet schon von ihr gehört haben. Es handelt sich um eine brandneue Yacht, die gerade erst vom Stapel gelaufen ist. Ich bin überzeugt, dass sie uns zu einem weiteren Sieg verhelfen kann. Was sagt ihr dazu? Die tigress rief Rob aufgeregt aus. Da bin ich dabei. Die anderen stimmten begeistert ein. Darf ich auch mit? Fragte ich Theo leise. Aber natürlich, Ali. Mit diesen Worten wandte Theo sich mir zu, legte die Arme um mich und küßte mich auf den Mund. Wieder Jubel, als ich mich bis unter die Haarwurzeln errötend von ihm löste. Das wollte ich noch als letztes verkünden. Ali und ich sind ein Paar. Falls jemand damit ein Problem hat, soll er es mich wissen lassen, ja? Die Jungs verdrehten nur gelangweilt die Augen. »Ist doch ein alter Hut!« brummte Rob. »Na und?« meinte Guy. Wir sahen die Crew erstaunt an. »Ihr wisst Bescheid?« fragte Theo. »Wir haben in den letzten Tagen auf sehr engem Raum zusammengelebt. Und da ich bis jetzt kein anderer erlauben durfte, als Hinterteil anzufassen, sich einen guten nacht und... oder eine Umarmung zu holen, ohne was auf die Finger zu kriegen, mussten wir nur zwei und zwei zusammenzählen,« erklärte Rob. »Wir wissen es alle schon ewig.« »Ach!« preschte Theo hervor und drückte mich fester an sich. »Sucht euch so schnell wie möglich ein Zimmer«, rief Guy aus. Anzügliche Kommentare der anderen folgten. »Liebe macht also tatsächlich blind«, dachte ich, als Theo mich noch einmal küßte und am liebsten wäre ich im Erdboden versunken. Am Ende suchten wir uns tatsächlich ein Hotelzimmer in Wuljakmeni. Theo hielt Wort und sorgte 24 Stunden lang dafür, dass wir beschäftigt waren. Im Bett sprachen wir über das Fastnet-Race und unsere Pläne für die Zukunft. Du hast also Zeit, mit auf die Tigers zu kommen? Jetzt ja. Sonst hätte ich mit Parsalt und ein paar meiner Schwestern im August wie jedes Jahr Urlaub auf der Titan gemacht. Ich schluckte. Und im September werde ich, falls ich die letzten Hürden schaffe, mit dem Schweizer Team das Training für die Olympischen Spiele in Peking beginnen. Ich werde mit den Amerikanern auch da sein. Da darf ich dich keinesfalls gewinnen lassen, neckte ich ihn. Ich hoffe, ich bin der Herausforderung gewachsen. Theo verbeugte sich spöttisch. Was ist mit den nächsten Tagen? Ich gönne mir einen, wie ich glaube, wohlverdienten Urlaub im Sommerhaus meiner Eltern. Das ist nur ein paar Segelstunden von hier entfernt. Anschließend muss ich zur Isle of white mich aufs Fastnet vorbereiten. Möchtest du mich begleiten? In den Urlaub oder zum Fastnet? Zu beiden. Aber mal im Ernst. Du bist eine erfahrene Seglerin, doch das Fastnet ist eine andere Liga. Ich habe beim letzten vor zwei Jahren mitgemacht. Dabei hätten wir fast jemanden von der Crew verloren. Matt wurde buchstäblich von Bord geweht. Es ist gefährlich und Theo holte Tiefluft. Und wenn ich ehrlich bin, frage ich mich schon, ob es eine gute Idee war, dich dazu einzuladen. Warum? Weil ich eine Frau bin. Ali, nun hör endlich mit dem Unsinn auf. Natürlich hat es nichts damit zu tun. Ich liebe dich und könnte es mir nicht verzeihen, wenn dir etwas passieren würde. Aber lass uns in den nächsten Tagen darüber nachdenken, ja? Am liebsten bei einem Drink auf einer Terrasse mit Blick aufs Meer. Was meinst du? Ich würde wirklich gern mitkommen. Aber zuerst muss ich mal anrufen und mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Erst dann kann ich meine Entscheidung treffen. Mach das doch, während ich dusche. Theo drückte mir einen Kuss auf die Stirn, sprang aus dem Bett und ging ins Bad. Als ich Ma anrief, versicherte diese mir, dass in Atlantis alles in Ordnung sei und keine Notwendigkeit bestehe, zurückzukehren. Gönn dir den Urlaub, Chérie. Maja ist auch eine Weile nicht hier. Tatsächlich, das überrascht mich, sagte ich. Fühlst du dich so ganz allein bestimmt nicht einsam? Ich verspreche dir diesmal mein Handy für den Fall, dass du mich brauchst, die ganze Zeit über anzulassen. Mir geht's gut. Und ich fühle mich nicht einsam, Sherry. Das Schlimmste ist ja leider schon passiert. Nach dem Gespräch war ich plötzlich niedergeschlagen, wie jedes Mal, wenn mir bewusst wurde, dass Paar nicht mehr unter uns weilte. Doch Ma hatte recht. Das Schlimmste war tatsächlich bereits passiert. Am folgenden Morgen checkten Theo und ich aus dem Hotel aus und schlenderten zum Hafen hinunter. Bevor wir aufbrachen, überprüfte Theo unseren Kurs mit dem Navigationssystem. Er weigerte sich mir zu verraten, wohin wir fahren würden, und als er das Boot aus dem Hafen von Wuljakmeni steuerte, füllte ich den Kühlschrank und die Kühlbox mit Bier, Wasser und Wein auf. Auf dem aquamarinblauen Wasser musste ich, egal wie sehr ich mich auf die Schönheit der See zu konzentrieren versuchte, an meine widersprüchlichen Gefühle während meiner letzten Fahrt auf der Neptun zurückdenken. Ich stellte Ähnlichkeiten zwischen Parsalt und Theofest, Sie liebten beide Geheimnisse und behielten gern die Kontrolle. Gerade als ich überlegte, ob ich mich in eine Vaterfigur verliebt hatte, spürte ich, wie die Neptun langsamer wurde und hörte, wie wir ankerten. Bei Bier und einem Fetasalat mit frischen Oliven, die ich an einem Stand am Hafen gekauft hatte, erzählte ich Theo ausführlich von der Amilasphäre mit ihren Sprüchen und eingravierten Koordinaten und von dem Brief, den Passalt mir geschrieben hatte. Er scheint seinen Abgang von langer Hand geplant zu haben. So war er nun mal. Er hat immer alles bis ins kleinste Detail organisiert. Klingt, als hätte ich was mit dem anfangen können, sagte Theo und sprach damit meine Gedanken von zuvor aus. Ich habe mein Testament und Anweisung für meine Beisetzung auch schon hinterlegt. Sag das nicht, bat ich ihn schaudernd. Sorry, Ali, aber Segler leben gefährlich. Pa hätte dich bestimmt sehr gemocht. Nach einem Blick auf meine Uhr wechselte ich hastig das Thema. Wann fahren wir an den mysteriösen Ort mit dem Sommerhaus deiner Eltern? Bald. Ich möchte das perfekte Timing für unsere Ankunft. Theo lächelte geheimnisvoll. Wollen wir zuvor noch eine Runde schwimmen? Drei Stunden später, als ich sah, wie die untergehende Sonne den Himmel über einer winzigen Insel und die weißen Häuser am Ufer in orangefarbenes Licht tauchte, Begriff ich, was er mit dem perfekten Timing gemeint hatte. Ist es nicht wunderschön, flüsterte Theo eine Hand auf dem Steuer, die andere um meine Taille. Ja, pflichtete ich ihm bei. Pa hat immer gesagt, die griechischen Sonnenuntergänge seien die schönsten der Welt. Auch da bin ich seiner Meinung. Theo küsste zärtlich meinen Nacken. Um keine Analysen von Theo zu provozieren, beschloss ich in den folgenden Tagen, nicht mehr von Passals Vorlieben und Abneigung zu reden. Verrätst du mir jetzt, wo wir sind? fragte ich, als wir in den Hafen einliefen und ein dunkelhäutiger junger Mann heran um das Seil aufzufangen, das ich ihm zuwarf, und um das Boot festzumachen. Ist das wichtig? Das erfährst du noch früh genug. Lass uns den Ort fürs Erste einfach irgendwo nennen. Da ich erwartete, dass wir unsere Rucksäcke den Steinhügel hinaufschleppen müssten, war ich überrascht, als Theo sagte, wir würden sie lassen, wo sie waren. Nachdem wir die Kajüte sicher verschlossen hatten, gingen wir von Bord und Theo gab dem Jungen ein paar Euro. Dann ergriff er meine Hand und führte mich zu einer Reihe von Mopeds, kramte einen Schlüssel aus seiner Hosentasche und steckte ihn in das Vorhängeschloss, mit dem eines davon gesichert war. Ich hasste Mopeds. In meinem Sabbatjahr hatte ich mich auf Passals Vorschlag hin, mit meinen Freundinnen Marielle und Helene aufgemacht, die Welt zu erkunden. Wir hatten im Fernosten angefangen und Thailand, Kambodscha und Vietnam bereist. Zurück nach Europa, wo ich mir für den Sommer einen Job als Kellnerin auf der Insel Künthos gesichert hatte, waren wir auf Mietmopeds durch die Türkei gefahren. Auf dem Weg vom Flughafen in Bodrum nach Kalkan hatte Marielle eine unübersichtliche Haarnadelkurve falsch eingeschätzt und war verunglückt. Ihren reglosen Körper im Gebüsch zu finden und dann in der Mitte der Straße verzweifelt auf Hilfe zu warten, war eine Erfahrung, die ich nie vergessen hatte. Da niemand vorbeigekommen war, hatte ich schließlich zum Handy gegriffen, Passalt angerufen und ihm erklärt, was passiert war und wo. Und er hatte gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen, Hilfe sei bereits unterwegs. Eine quälende halbe Stunde später war dann ein Hubschrauber mit einem Sanitäter gelandet, der uns alle drei in ein Krankenhaus in Dalaman brachte. Marielle hatte mit zertrümmertem Becken und drei gebrochenen Rippen überlebt. Doch weil sie beim Sturz mit dem Kopf aufgeschlagen war, litt sie noch heute unter heftigen Migräneattacken. Weswegen ich nun hinter Theo auf dem Moped ein flaues Gefühl im Magen bekam. Bereit, erkundigte er sich. Besser wird's nicht murmelte ich und schlang die Arme fest um seine Taille. Falls Theo mich mit seinem waghalsigen Fahrstil beeindrucken wollte, konnte ich ja verlangen, dass er anhielt und mich absteigen ließ. Obwohl das nicht geschah, schloß ich die Augen auf der steilen, staubigen Straße. Nach einer gefühlten Ewigkeit, die in Wirklichkeit vermutlich weniger als 15 Minuten gedauert hatte, bremste er und schaltete den Motor aus. Da wären wir. Gut, ich öffnete erleichtert die Augen. »Ist es nicht wunderschön?« schwärmte Theo. Die Ausblicke beim Herauffahren waren schon spektakulär, aber den hier finde ich am allerschönsten. Mit geschlossenen Augen hatte ich diese Ausblicke natürlich nicht bemerkt. Er nahm meine Hand und führte mich über ausgedörtes Gras an uralten Olivenbäumen vorbei, die in unregelmäßigen Abständen auf dem steil zum Meer abfallenden Land wuchsen. Ich nickte. »Wo gehen wir hin?« fragte ich, weil ich in der Nähe nur einen alten Stall entdeckte. Da, er deutete darauf. Mein Zuhause, ist es nicht toll? Ich, Ali, du bist so blass, alles in Ordnung? Ja, versicherte ich ihm. Als wir den Stall erreichten, fragte ich mich, wer von uns den Verstand verloren hatte. Wenn das tatsächlich sein Zuhause war, würde ich zu Fuß zurückgehen. Die Nacht würde ich keinesfalls hier verbringen. Ich weiß, im Moment sieht es aus wie ein einfacher Schuppen, aber ich habe es auch erst kürzlich erworben und wollte, dass du es als Erste siehst, bei Sonnenuntergang. Ich werde eine Menge Arbeit hineinstecken müssen, und die Baubestimmungen in Griechenland sind strikt. Er drückte eine absplitternde Holztür auf, durch die wir den Verschlag betraten. Durch das riesige Loch im Dach konnte ich die ersten Sterne am Himmel erkennen. Im Innern des Stalls roch es so stark nach Ziege, daß mir übel wurde. »Wie findest du's?«, fragte er. »Wie du schon sagst, der Ausblick ist wunderschön.« Als Theo erzählte, daß er einen Architekten angeheuert habe, daß er sich die Küche hier und einen riesigen Wohnbereich da und davor eine Terrasse mit Meerblick vorstelle, stolperte ich hinaus, weil ich den Ziegengestank nicht länger aushielt. Ich schaffte es gerade noch um die Ecke, bevor ich mich übergeben musste. »Ali, was ist los? Ist dir wieder übel?« fragte Theo besorgt, der mir nachgeheilt war. Ich schüttelte den Kopf. »Nein, nein, alles gut. Es ist nur...« Dann sank ich auf den Boden und begann zu weinen wie ein Kind. Schluchzend erzählte ich ihm von dem Mopedunfall und jammerte, wie sehr mir mein Vater fehle und wie leid es mir tue, dass Theo mich schon wieder so schwach erlebe. »Ali, ich muss mich bei dir entschuldigen.« Du bist nach der Regatta und der Nachricht vom Tod deines Vaters erschöpft. Und weil du so gut die Starke spielst, habe ich, der ich mir so viel darauf einbilder ein guter Menschenkenner zu sein, die Lage falsch eingeschätzt. Ich rufe einen Freund an, der soll uns mit dem Wagen abholen. Zu müde zum Widersprechen sah ich zu, wie Theo telefonierte. Zehn Minuten später wurde ich, Theo auf dem Moped hinter uns, gemächlich in einem uralten Volvo von einem ebenso alten Mann, den Theo mir als Kreon vorstellte, den Hügel hinunterchauffiert Auf halber Höhe bog der Wagen nach rechts ab und fuhr einen staubigen Weg voller Schlaglöcher entlang, der nach nirgendwo zu führen schien. Doch als wir das Ende erreichten, sah ich die freundlichen Lichter eines herrlichen Gebäudes am Rand einer Klippe. Fühl dich ganz weh zu Hause, Liebes sagte Theo und führte mich in einen geräumigen Eingangsbereich, aus dem eine Frau mittleren Alters mit dunklen Augen auftauchte, die ihn herzlich umarmte und mit griechischen Kosenamen begrüßte. Das ist Irene, unsere hiesige Haushälterin, erklärte er mir. Sie zeigte dein Zimmer und lässt dir ein Bad ein. Währenddessen fahre ich mit kreon zum Hafen hinunter und hole unsere Sachen vom Boot. Wie sich herausstellte, befand sich das Bad auf der Terrasse, die wie der Rest des Hauses in die steil zum Meer abfallenden Felsen gehauen war. Nachdem ich mich in dem köstlich duftenden Schaum geahlt hatte, kletterte ich heraus und tappte barfuß in das luftige Schlafzimmer. Später entdeckte ich einen modern eingerichteten Wohnbereich, der auf die riesige Hauptterrasse mit spektakulärem Ausblick und Pool mit olympischen Ausmaßen ging. Das Haus erschien mir fast wie ein in der Luft schwebendes Atlantis. Kurz darauf setzte ich mich, in einen weichen Baumwollbademantel gehüllt, der auf dem Bett bereitgelegen hatte, in einen der bequem gepolsterten Sessel auf der Terrasse. Irene brachte eine Flasche Weißwein im Kühler und zwei Gläser. Danke. Ich nippte an dem Wein, blickte in den Sternhimmel und erfreute mich nach den Tagen auf dem Wasser am Luxus meiner Umgebung. Da spürte ich eine Hand auf meiner Schulter und gleich danach einen Kuss auf meiner Wange. Hallo Schatz, geht's dir besser? Ja, danke. Nach einer Regatta gibt's nichts Schöneres als ein heißes Bad. Stimmt, pflichtete Theo mir bei, schenkte sich ein Glas Wein ein und nahm mir gegenüber Platz. Ich gönne mir jetzt auch eines. Und ich möchte mich noch einmal entschuldigen. Mir ist klar, dass ich manchmal Scheuklappen trage. Ich wollte dir nur so gern mal neues zu Hause zeigen. Ist wirklich kein Problem. Wenn es fertig ist, wird's bestimmt wunderschön. Natürlich nicht so schön wie das hier, aber es gehört mir. Und manchmal, er zuckte mit den Achseln, zählt nur das, nicht wahr? Offen gestanden habe ich nie darüber nachgedacht, mir ein eigenes Zuhause zuzulegen. Ich bin oft zu Wettbewerben unterwegs und kann ja nach Atlantis. Außerdem verdienen wir Segler so wenig, dass ich mir nichts Großes leisten könnte weswegen ich mir einen Ziegenstall gekauft habe, meinte Theo. Trotzdem haben wir beide immer ein Sicherheitsnetz gehabt, das uns im Notfall aufhängt. Ich persönlich würde aber lieber verhungern, als mein Vater um Geld zu bitten. Privilegien haben ihren Preis, findest du nicht? Mag sein. Doch vermutlich hätte niemand mit uns Mitleid. Das meine ich nicht. Ich glaube auch in dieser materialistischen, modernen Welt nicht, dass Geld alle Probleme lösen kann. Nehmen wir zum Beispiel meinen Vater. Er hat einen Computership erfunden, der ihn mit 35 zum Multimillionär gemacht hat. Also in dem Alter, in dem ich jetzt bin. In meiner Kindheit hat er mir immer wieder erzählt, wie sehr er als junger Mann kämpfen musste und dass mir klar sein soll, wie glücklich ich mich schätzen kann. Natürlich lassen sich seine Erfahrungen nicht mit den meinen vergleichen, weil ich mit Geld aufgewachsen bin. Fast schließt sich der Kreis. Mein Vater besaß nichts und wurde dadurch motiviert, aus seinem Leben das Bestmögliche zu machen, während ich alles hatte und er mir ein schlechtes Gewissen deswegen einredete. Deswegen habe ich bisher versucht, ohne seine Hilfe auszukommen, bin eigentlich permanent pleite und habe ständig das Gefühl, seinen Erwartungen nicht gerecht zu werden. was für dich ähnlich? Nein, obwohl man uns definitiv auch den Wert des Geldes beigebracht hat. Passalt hat gern gesagt, wir müssten wir selbst sein und danach streben, unser Potenzial bestmöglich zu realisieren. Ich hatte immer das Gefühl, dass er sehr stolz auf mich war, besonders wenn es um Segeln ging. Vermutlich hat es geholfen, dass wir diese Leidenschaft halten. Allerdings schreibt er etwas ziemlich Merkwürdiges in dem Brief, den er mir hinterlassen hat. Er deutet daran an, dass ich meine Musikkarriere nicht weiter verfolgt habe, weil ich ihm gefallen wollte, indem ich Profiseglerin wurde. »Und? Stimmt das?« »Nicht wirklich. Ich habe beides geliebt, aber im Segeln haben sich die besseren Chancen ergeben. So ist das Leben nun mal, nicht wahr?« »Ja«, flüchtete Theo mir bei. »Interessanterweise bin ich die genaue Mischung aus meinen Eltern. Von meinem Vater habe ich den Hang zum Technischen, von meiner Mutter die Liebe zum Segeln. Da ich adoptiert bin, weiß ich nichts über meine genetischen Anlagen.« findest du es denn nicht interessant herauszufinden, ob deine Gene in deinem bisherigen Leben eine Rolle gespielt haben? Vielleicht solltest du eines Tages den Hinweisen deines Vaters nachgehen und recherchieren, woher du stammst. Das wäre doch faszinierend. 8. Nach dem leidenschaftlichen Beginn unserer Beziehung nahmen Theo und ich uns während der faulen Tage in irgendwo Zeit, einander richtig kennenzulernen. Ich ertappte mich dabei, wie ich im Dinge gestand, die ich noch niemandem erzählt hatte. Kleinigkeiten, die nur mir wichtig waren, und Theo lauschte mir aufmerksam. Besonders interessierte er sich für Passalt und meine Schwestern, das Luxus-Waisenhaus, wie er Atlantis nannte. Eines schwülen Morgens, an dem ein Gewitter in der Luft lag, gesellte er sich auf der Liege im Schatten der Terrasse zu mir. »Wo warst du?« fragte ich. Ich musste eine Konferenzschaltung mit unserem Fastnet-Sponsor, dem Teammanager und dem Eigentümer der tigress über mich ergehen lassen. Mir war so langweilig, dass ich Kringel aufs Papier gemalt habe. Ach. Ja. Hast du als Kind nicht auch manchmal versucht, Anagramme aus deinem Namen zu bilden oder ihn rückwärts zu schreiben? Bei mir kommt etwas ziemlich Lächerliches raus, erklärte er schmunzelnd. Oh it. Klar habe ich das gemacht und bei mir ist es genauso albern. Illa. Hast du schon mal mit deinem Familiennamen probiert? Nein. Ich spiele jedenfalls gern mit Wörtern herum und weil die Konferenzschaltung so sterbenslangweilig war, habe ich mich an deinem versucht. Und? Ich kenne mich ein bisschen aus in der griechischen Mythologie, weil ich in Oxford Allphilologie studiert habe und seit meiner Kindheit jeden Sommer hier verbringe, erklärte Theo. Darf ich dir zeigen, was ich herausgefunden habe? Wenn du unbedingt möchtest? antwortete ich und erreichte mir ein Blatt Papier mit ein paar darauf gekritzelten Worten. Siehst du, was sich auf Englisch aus daplies machen lässt? Ich sprach das Wort, das er unter meinen Nachnamen geschrieben hatte, laut aus. Pleiades. Die Pleiaden. Ja, genau. Und was verbindest du damit? Nicht viel, gestand ich widerwillig. Das ist die griechische Bezeichnung für den Sternhaufen mit den sieben Schwestern. Ach. »Und worauf willst du hinaus?«, erkundigte ich mich. »Darauf, daß es doch ein ziemlich großer Zufall wäre, wenn du und deine Schwester nach diesen sieben oder in diesem Fall sechs Sternen benannt sind und daß euer Familienname ein Anagramm von Pleiades ist. Hatte euer Vater auch diesen Familiennamen?« Ich überlegte, ob jemals jemand Paar Mr. D'Aplies genannt hatte. Unsere Hausangestellten und das Personal auf der Titan sagten »Sir« zu ihm abgesehen von Marina, die ihn mit Passalt ansprach wie wir, oder von ihm als Euer Vater redete. Ich versuchte des Weiteren, mich zu erinnern, ob ich je einen Namen auf den Briefen für ihn gesehen hatte, entsann mich jedoch nur offiziell anmutender Umschläge und Lieferungen, die an eines von pass zahlreichen Unternehmen adressiert waren. Wahrscheinlich, antwortete ich schließlich. Sorry, Ali. Theo schien meinen Unbehagen zu spüren. Ich wollte nur wissen, ob er bewusst einen Familiennamen für euch Mädchen gewählt hat oder ob das auch der seine war. Viele Leute ändern ihren Namen offiziell. Deiner klingt irgendwie süß. Alcione Pleiades. Und Passalt. Theo, es reicht. Tut mir leid, ich finde das faszinierend. Bestimmt verbirgt sich hinter der Faschade, die sich dein Vater aufgebaut hat, so manches. Da entschuldigte ich mich und ging ins Haus weil es mir nicht recht war, dass Theo durch seine Buchstabenspielerei über etwas so Intimes gestolpert war, dass meine Schwestern und ich nicht bemerkt und falls doch nie offen besprochen hatten. Als ich auf die Terrasse zurückkehrte, äußerte sich Theo nicht mehr zu dem Thema. Dafür erzählte er mir beim Essen mehr über seine eigenen Eltern und ihre unschöne Scheidung. Er war ständig zwischen seiner Mutter in England und seinem Vater in Amerika hin und her gependelt. Typisch für Theo – berichtet er fast vollständig in der dritten Person, ganz analytisch, als hätte das alles nichts mit ihm zu tun. Aber ich spürte die Spannung und Wut dahinter. Für mich klang es, als hätte Theo, seinem Vater aus Loyalität seiner Mutter gegenüber, nie eine Chance gegeben. Später im Bett konnte ich nicht schlafen, weil mich Theos Entdeckung beschäftigte. Wenn unser Familienname ein Anagramm war, das ich Paar wegen seiner Leidenschaft für Astrologie und Mythologie ausgedacht hatte, Wer waren wir dann? Und wichtiger, wer war er gewesen? Leider würde ich das nun niemals herausfinden. Am folgenden Tag lieg mir Theos Laptop und informierte mich über die Plejaden. Obwohl Pa mit uns allen über die Sterne gesprochen und obwohl besonders Maya mit ihm viel Zeit in seinem Observatorium in Atlantis verbracht hatte, war das Thema für mich nie von großem Interesse gewesen. Pa hatte mir beim Segeln vor allen Dingen technische Dinge beigebracht, mir gezeigt, wie man auf dem Meer mit hilfe der Sterne navigierte und mir erklärt, dass Seeleute seit tausenden von Jahren besonders die sieben Schwestern zu diesem Zweck nutzten. Am Ende fuhr ich den Computer mit dem Gedanken herunter, dass das, was Paar zu unseren Namen bewogen haben mochte, wohl weiterhin ein Rätsel bleiben würde. Als ich mit Theo beim Essen darüber sprach, pflichtete er mir bei. Ali, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht davon anfangen dürfen. Wichtig sind die Gegenwart und die Zukunft und wer auch immer dein Vater gewesen sein mag, für mich ist lediglich wichtig, dass er dich als kleines Kind bei sich aufgenommen hat. Allerdings habe ich noch mehr entdeckt, was ich dir gern sagen würde. Er sah mich vorsichtig an. Theo? Okay, okay, habe verstanden. Jetzt nicht. Doch später am Nachmittag, möglicherweise hatte Theo mich dazu bringen wollen, holte ich Passbrief aus meinem Tagebuch hervor, wo ich ihn verstaut hatte, und las sie noch einmal. Vielleicht dachte ich, sollte ich eines Tages die Spur zurückverfolgen, die er mir aufgezeigt hatte, und zumindest das Buch aus dem Regal in seinem Arbeitszimmer in Atlantis lesen. Als unsere gemeinsame Zeit zu Ende ging, hatte ich das Gefühl in Theo, meinen Seelenverwandten, meine fehlende Hälfte gefunden zu haben. So sehr war er zu einem Teil von mir geworden. Erst als er auf seine übliche, ruhige Art darüber zu sprechen begann, dass wir bald von irgendwo Dass, wie ich inzwischen wußte die Insel Anafi war, wegfahren und in die Realität zurückkehren würden, merkte ich, wie unheimlich mir das war. Als erstes muß ich meine Mutter in London besuchen. Dann hole ich die Tigris in Southampton ab und bringe sie zur Isle of Wight. Dabei kann ich ein Gefühl für sie bekommen. Und wie sehen deine Pläne aus, Schatz? Ich sollte mich auch zu Hause blicken lassen, antwortete ich. Obwohl Ma sich Mühe gibt, ganz normal zu klingen, würde ich jetzt, wo Maya und Pa nicht mehr dort sind, gern bei ihr sein. Ich habe mich über Flüge informiert. Wir könnten am Wochenende gemeinsam mit der Neptun nach Athen fahren. Und von dort aus könntest du einen Flug nach Genf nehmen. Mittags sind noch Plätze frei. Dein Flug würde etwa zur gleichen Zeit wie der meine nach London gehen. Wunderbar, danke. Plötzlich fühlte ich mich sehr hilflos. Ich hatte schreckliche Angst, ohne Theo zu sein und nicht zu wissen, was die Zukunft bringen würde, weil ich klar war, ob es nach irgendwo überhaupt noch eine gemeinsame Zukunft geben würde. Was ist los, Ali? Nichts, ich habe nur ein bisschen viel Sonne abgekriegt und möchte früh ins Bett. Ich stand auf und machte Anstalten, die Terrasse zu verlassen. Doch er hielt mich an der Hand fest, zog mich in den Stuhl zurück und küsste mich auf den Mund. Wir müssen besprechen, wie es nach dem Flug nach Hause weitergeht. Zum Beispiel die Sache mit dem Fastnet. »Schieß los«, sagte ich, obwohl ich mit dem gerne über etwas anderes geredet hätte. »Es würde mich freuen, wenn du mit der Crew trainierst. Falls jedoch beim Rennen die Wetterbedingungen sehr schlecht sind und ich dir irgendwann sage, dass du an Land gehen sollst, musst du mir versprechen, das zu tun.« Es fiel mir schwer zu nicken. »Ei, ei, Skipper.« »Das ist mein Ernst, Ali. Ich habe dir schon einmal erklärt, dass ich es mir nie verzeihen könnte, wenn dir etwas passieren würde.« Ist das nicht meine Entscheidung? Nein. Als dein Käpt'n und dein Freund ist es die meine. Und ich darf dich nicht aufhalten, wenn ich das Gefühl habe, dass es zu gefährlich zum Segeln ist? Nein. Theo schüttelte den Kopf. Die Entscheidungen treffe ich. In guten wie in schlechten Zeiten. Und was ist, wenn ich die Zeiten für schlecht halte? Dann sagst du mir das und ich höre mir deine Warnung an. Aber am Ende entscheide ich. Warum kann ich das nicht? Das ist nicht fair, ich. Ali. Wir drehen uns im Kreis. Außerdem werden wir vermutlich nicht in eine solche Situation geraten. Ich versuche, dir nur einzuschärfen, dass du auf mich hören sollst, ja? Okay, antwortete ich schmollend. Unser erster beinahe Streit. Da wir nur noch so wenig Zeit an diesem besonderen Ort hatten, wollte ich nicht, dass er sich zuspitzte. Und noch wichtiger? theos Theosmine wurde sanfter, als er die Hand ausstreckte und meine Wange streichelte. Lass uns nicht vergessen, dass nach dem Fastnet noch eine Menge Zukunft vor uns liegt. Die letzten Wochen waren die schönsten meines Lebens. Ali, du weißt, dass ich nicht gerade der große Romantiker bin, aber es würde mich freuen, wenn wir einen Weg finden könnten, immer zusammen zu sein. Was meinst du? Klingt gut, murmelte ich, unfähig innerhalb weniger Sekunden von ziemlich verärgert zu lass uns den Rest des Lebens miteinander verbringen, zu wechseln. »Auch wenn das altmodisch klingen mag, mir ist klar, dass ich keine zweite wie dich finden werde. Ich möchte dir, weil wir beide keine Teenager mehr sind und schon ein bisschen Lebenserfahrung haben, sagen, dass ich mir sicher bin. Am liebsten würde ich dich schon morgen heiraten. Was hältst du davon?« Ich sah ihn verblüfft an. »Ist das ein Heiratsantrag à la Theo?« <lacht> »Vermutlich.« »Und?« »Ich höre, was du sagst.« Und? Ist nicht gerade wie in Romeo und Julia. Stimmt. Wie du weißt, bin ich in solchen Dingen nicht sehr gut. Ich will so etwas so schnell wie möglich hinter mich bringen und dann einfach weitermachen. Und ich würde wirklich gerne mit dir zusammen sein. Ich meine dich heiraten, korrigierte er sich. Wir müssen nicht unbedingt heiraten. Stimmt, aber da meldet sich meine konservative Erziehung zu Wort. Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen und musste deshalb einen förmlichen Heiratsantrag machen. Ich hätte gern, dass du Mrs. Phallus Kings wirst und ich dich als meine Frau vorstellen kann. Vielleicht möchte ich deinen Familiennamen nicht. Heutzutage nehmen viele Frauen den Namen ihres Mannes nicht an, entgegnete ich. Er nickte. Aber es ist so viel einfacher, findest du nicht? Bei Bankkonten... Und außerdem erspart einem das lästige Erklärung bei Telefonaten mit Elektrikern und Klempnern und Theo. Ähm, ja? Bitte halt den Mund, bevor du mich durch deine ewige Analysiererei aus der Stimmung bringst. Ich würde dich auf der Stelle heiraten. Wirklich? Ja, natürlich. Als ich sah, wie seine Augen feucht wurden, begriff ich, dass auch der beherrschteste Mensch in der Liebe verletzlich wurde. Ich schlang die Arme um ihn. Ist das nicht wundervoll? fragte er schmunzelnd und wischte sich verstohlen die Tränen weg. Angesichts dessen, wie grässlich dieser Heiratsantrag war? Ja. Gut. Selbst wenn das jetzt wieder ziemlich altmodisch und möglicherweise meine Erziehung zuzuschreiben ist. Ich würde gern morgen mit dir etwas kaufen gehen, das allen zeigt, dass du mir versprochen bist. Du meinst verlobt? fragte ich. Du hörst dich an, als wärst du einem Roman von Jane Austen entsprungen. Ja, das würde mich sehr freuen. Danke. Er hob den Blick zu den Sternen, schüttelte den Kopf und sah wieder mich an. Ist das nicht ein Wunder? Was genau? Alles. 35 Jahre lang habe ich mich auf diesem Planeten allein gefühlt. Dann tauchst wie aus dem Nichts du auf und plötzlich begreife ich. Du begreifst was? Noch einmal schüttelte er den Kopf und zuckte die Schultern. Die Liebe. Am folgenden Morgen setzten wir Theos Vorschlag in die Tat um und fuhren in die Hauptstadt der Insel, die nicht viel mehr war als ein Dorf mit weißgetünchten Häusern auf einem Hügel. Dort spazierten wir in den pittoresken schmalen Gassen umher, wo wir winzige Läden entdeckten, die neben Lebensmitteln und Haushaltswaren auch billigen Schmuckfeilboten, sowie einen Straßenmarkt mit Nippesständen. Ich machte mir nicht viel aus Schmuck, Und nachdem ich eine halbe Stunde lang Ringe probiert hatte, wurde Theo ungeduldig. Es muss doch irgendwas geben, das du gern hättest, drängte er mich, als wir vor dem letzten Markstand stehen blieben. Und tatsächlich sah ich nun etwas. Würde es dich stören, wenn es kein Ring wäre? Im Moment würde ich sogar ein Brustwarzenpiercing akzeptieren, wenn dich das glücklich macht und wir endlich etwas essen können. Ich bin am Verhungern. Gut, dann hätte ich gern das da. Ich deutete auf ein traditionelles griechisches Amulett mit einem stilisierten blauen Glasauge, das den bösen Blick abwehren sollte. Wirklich sehr hübsch, Ali, aber für 15 Euro kaum ein Diamantring. Mir gefällt er. Segler tragen so etwas zum Schutz gegen Stürme. Außerdem weist mein Vorname mich doch als eine Art Schutzpatronin der Seeleute aus. Ich weiß aber, ist ein solches Amulett denn ein angemessenes Symbol für eine Verlobung? Mir gefällt's. Kann ich es nun haben, bevor wir uns so reinsteigern, dass wir am Schluss erschöpft ganz aufgeben? Solange du mir versprichst, mich tatsächlich zu beschützen? Natürlich, sagte ich und schlang die Arme um seine Taille. Gut, doch der Form halber möchte ich dich warnen, dass ich dir möglicherweise irgendwann noch etwas, ein wenig konventionelleres schenken werde. Als wir wenige Minuten später den Markt verließen, trug ich das Amulett bereits um den Hals. Nachdem ich mich am folgenden Tag am Athena-Flughafen von Theo verabschiedet hatte, fühlte ich mich im Flugzeug ohne ihn ziemlich verloren. Immer wieder wandte ich mich meinem erstaunten Sitznachbarn zu, um Theo etwas zu erzählen, was mir gerade durch den Kopf ging, um dann zu merken, dass er nicht da war. Ohne ihn fühlte ich mich wie amputiert. Ich hatte mal nicht gesagt, dass ich nach Hause kommen würde, weil ich sie überraschen wollte. Während des Flugs nach Genf bereitete ich mich innerlich darauf vor, zu einem Atlantis zurückzukehren, das sein Zentrum verloren hatte. Meine Emotionen schwankten zwischen der Freude über das, was ich gewonnen, und der Trauer über den schrecklichen Verlust, den ich erlitten hatte. Und diesmal wären meine Schwester nicht da, um die Lücke zu schließen, die Passalt hinterlassen hatte. In Atlantis holte mich zum ersten Mal niemand an der Anlegestelle ab. Auch Claudia befand sich nicht, wie üblich, in der Küche, Doch auf der Arbeitsfläche stand ein frisch gebackener Zitronenkuchen, mein Lieblingskuchen. Ich schnitt mir ein großes Stück ab und ging in mein Zimmer, wo ich meinen Rucksack auf den Boden fallen ließ und mich aufs Bett setzte, um den herrlichen Blick auf den See zu genießen und in die Stille zu lauschen. Schließlich holte ich mein Tagebuch aus dem Rucksack, weil ich Paar bei mir spüren wollte und zog seinen Brief heraus. Nachdem ich ihn noch einmal gelesen hatte, beschloss ich, in seinem Arbeitszimmer nach dem Buch zu suchen, dessen Lektüre er mir empfohlen hatte. Schon an der Tür zu dem Raum stieg mir sein vertrauter Geruch nach frischen Zitronen in die Nase. Ali, tut mir leid, dass ich nicht da war, als du angekommen bist. Ich hatte dich nicht erwartet. Was für eine schöne Überraschung. Ma, ich drehte mich ihr zu, um sie zu umarmen. Wie geht es dir? Ich habe ein paar Tage frei und wollte mich vergewissern, dass hier alles in Ordnung ist. Ja, ja, sagte sie hastig. Und wie fühlst du dich, Sherry? »Du kennst mich, Ma. Ich bin niemals krank.« »Wir wissen beide, dass ich mich nicht nach deinem körperlichen Befinden erkundigt habe, Ali,« entgegnete Ma sanft. »Ich hatte viel zu tun, das hat, glaube ich, geholfen.« »Die Regatta haben wir übrigens gewonnen,« fügte ich ein wenig lahm hinzu, noch nicht bereit, Ma von Theo und dem Glück zu erzählen, das ich möglicherweise mit ihm gefunden hatte. So kurz nach dem Verlust von Pa wäre mir das unpassend erschienen. »Maja ist auch da,« Sie ist nach der Abreise von dem Freund, den sie aus Brasilien mitgebracht hat, nach Genf gefahren, kommt aber bald wieder und freut sich bestimmt, dich zu sehen. Vor ein paar Tagen hat sie mir eine E-Mail geschickt. Die klang sehr glücklich. Ich kann's kaum noch erwarten, mehr über ihre Reise zu erfahren. Wie wär's mit einer Tasse Tee? Komm doch mit in die Küche, da kannst du mir alles über die Regatta erzählen. Gut. Ich folgte mal aus Paars Vielleicht lag es daran, dass ich unangekündigt nach Hause gekommen war, Doch ich hatte den Eindruck, dass sie angespannt, nicht so gelassen war wie sonst. Wir unterhielten uns etwa 20 Minuten lang über Maja und das rennen Dann hörten wir das Motorboot herannahmen. Ich lief hinunter zur Anlegestelle, um Maja zu begrüßen. Überraschung, rief ich aus und breitete die Arme aus. Ali, was machst du denn hier? Zufällig ist es auch mein Zuhause, erwiderte ich grinsend, als wir Arm in Arm zum Haus hinaufgingen. Ich weiß, aber ich hatte dich nicht erwartet. Wir setzten uns auf die Terrasse und ich holte einen Krug mit Claudias hausgemachter Limonade. Während Maya von ihrer Reise nach Brasilien erzählte, musterte ich sie. Sie sah lebhafter aus, als ich sie in den letzten Jahren erlebt hatte. Ihre Haut schimmerte und ihre Augen leuchteten. Ihre Vergangenheit, mit Hilfe von Parsals posthum Hinweisen zu erforschen, war ihrem Wohlbefinden offenbar sehr zuträglich gewesen. »Ali, ich muss dir noch etwas anderes sagen. Das hätte ich schon längst tun sollen.« Dann gestand sie mir, was seinerzeit in der Universität passiert war. Den Grund, warum sie sich seitdem verkrochen hatte. Mir traten Tränen in die Augen, als ich die Geschichte hörte, und ich streckte tröstend die Hand nach ihr aus. »Maja, ich finde es entsetzlich, daß du das alles allein durchstehen musstest. Warum hast du es mir denn nicht gesagt?« Ich bin doch deine Schwester. Ich dachte immer, wir stehen uns nahe. Ich wäre für dich da gewesen, wirklich. Ich weiß, Ali, aber du warst damals erst 16. Außerdem habe ich mich geschämt. Ich erkundigte mich, wer der schreckliche Mensch gewesen war, der meiner Schwester so viel Leid zugefügt hatte. Ach, den kennst du nicht. Jemand von der Uni, ein gewisser Zed. Zed Esu? »Ja, wahrscheinlich kennst du seinen Namen aus den Nachrichten. Sein Vater war der Tycoon, der Selbstmord begangen hat. Und dessen schiff ich an dem Tag, an dem ich von Passals Tod erfahren habe, so nahe bei dem vom Paar gesehen habe,« erklärte ich schaudernd. »Ironie des Schicksals. Zett war es letztlich, der mich dazu gebracht hat, den Flieger nach Rio zu nehmen. Nach 14 Jahren Schweigen hat er mir aus blauem Himmel auf die Mailbox gesprochen, dass er in die Schweiz kommen und sich gern mit mir treffen würde.« Ich bedachte sie mit einem merkwürdigen Blick. Er wollte sich mit dir treffen? Ja, er sagte, er hätte von Pass tot gehört. Wir könnten uns doch miteinander ausweinen Wenn irgendetwas mich aus der Schweiz vertreiben konnte, dann er. Ich fragte, ob Seth wisse, was damals mit ihr geschehen war. Nein, Maja schüttelte den Kopf. Und wenn, habe ich keine Ahnung, ob ihn das interessieren würde. Ich glaube, du kannst froh sein, dass du ihn los bist dacht ich find's kennst du ihn denn nicht persönlich aber jemand aus meinem bekanntenkreis kennt ihn egal es klingt fast so als hättest du nichts besseres tun können als in den flieger zu steigen du hast mir übrigens noch nichts von dem tollen brasilianer erzählt der gestern hier war in den scheint ma sich richtig gehen verguckt zu haben sie redet von nichts anderem mehr erst schriftsteller wir unterhielten uns kurz über ihn dann erkundigte sich maja nach mir und meinem leben Da ich das Gefühl hatte, dass es an ihr war, darüber zu reden, wie sie nach all den Jahren einen Partner gefunden hatte, verschwieg ich ihr die Sache mit Theo und sprach stattdessen vom Fastnet und der bevorstehenden Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Ali, das ist ja fantastisch. Sag mir Bescheid, ja? Natürlich. In dem Moment betrat Marina die Terrasse. Maja, Cheri den Brief hier hat Christian mir für dich gegeben. Den hatte ich wegen Alis unerwarteter Ankunft völlig vergessen. Marina reichte Maya, deren Augen zu leuchten begannen, als sie die Handschrift erkannte, einen Umschlag. »Danke, Ma. Möchtet ihr zwei was zu Abend essen?« erkundigte sich Ma. »Klar, wenn du was hast. Maya?« Ich sah meine Schwester an. »Leistest du mir Gesellschaft?« »Wir haben nicht mehr so oft Gelegenheit, ausführlich miteinander zu reden.« »Ja, gern«, antwortete sie und erhob sich. »Aber wenn's euch nichts ausmacht, ziehe ich mich zuerst kurz in den Pavillon zurück.« Mar und ich sahen Maja, die den Brief fest in der Hand hielt, mit einem vielsagenden Blick an. »Bis später, Chérie«, meinte Marina. Als ich Mar ins Haus folgte, ging mir durch den Kopf, was ich gerade von Maja gehört hatte. In einer Hinsicht war es gut, dass wir alles geklärt hatten und ich jetzt begriff, warum Maja nach der Universität so distanziert gewesen war und sich in ein selbstgewähltes Exil begeben hatte. Doch das ausgerechnet Zed Esu ihr so großen Schmerz zugefügt hatte, eine völlig andere Sache. Beim Abendessen verkündete Maya, dass sie am folgenden Tag nach Brasilien zurückkehren wolle. Wir haben nur ein Leben, stimmt's mal, sagte sie vor Glück strahlend, und ich fand, dass sie nie schöner gewesen war. Ja, pflichtete ihr Mar bei. Wenn die vergangenen Wochen uns irgendetwas gelehrt haben, dann das. Keine Versteckspiele mehr, sagte Maya und hob das Glas. Auch wenn es nicht klappen sollte, immerhin habe ich's probiert. »Keine Versteckspiele mehr«, prustete ich ihr lächelnd zu. 9. Marina und ich winkten Maya zum Abschied nach und warfen ihr Kusshändchen zu. »Ich freue mich so für sie.« Ma wischte sich verstohlen eine Träne weg, als wir zum Haus zurückging, wo wir uns bei einer Tasse Tee über Mayas schwierige Vergangenheit und hoffentlich rosige Zukunft unterhielten. Aus Äußerungen entnahm ich, daß sie von Zsu ähnlich wenig hielt wie ich. Nachdem ich meinen Tee ausgetrunken hatte, sagte ich ihr, ich müsse nachsehen, ob ich E-Mails bekommen habe. Kann ich das in Pass Arbeitszimmer machen?, fragte ich, weil ich wußte, daß man dort den besten Internetempfang hatte. Natürlich, schließlich gehört das Haus jetzt dir und deinen Schwestern, antwortete Ma mit einem traurigen Lächeln. Wenig später öffnete ich meinen Laptop in der Hand, den ich aus meinem Zimmer geholt hatte, Die Tür zum Arbeitsraum meines Vaters, der mit den Eichenholz Wänden und den bequem alten Möbeln aussah wie immer. Zögernd setzte ich mich in Parsals lederbezogenen Kapitänssessel und stellte den Laptop auf den Walnussholzschreibtisch vor mir. Während mein Laptop hochfuhr, trat ich an Pars CD-Player. Wir hatten ihn alle zu einem iPod zu überreden versucht. Doch obwohl sich eine ganze Armada hochmoderner Computer und anderer elektronischer Geräte in seinem Arbeitszimmer befand, hatte er erklärt, er sei zu alt, um sich noch umzustellen und ziehe es vor, die Musik, die er höre, auch zu sehen. Als ich den CD-Player einschaltete, stellte ich fest, dass Pa zuletzt die Pergün-Suite von Edward Grieg gehört hatte, deren Morgenstimmung nun aus verborgenen Lautsprechern den Raum erfüllte. Dies war Pa's Lieblingsorchesterstück gewesen und er hatte mich oft gebeten, für ihn den Anfang auf meiner Flöte zu spielen, weswegen es zur Kennmelodie meiner Kindheit geworden war. Es weckte Erinnerungen an all die fantastischen Sonnenaufgänge, die wir beim gemeinsamen Segeln auf dem See erlebt hatten. Er fehlte mir so sehr. Und noch jemand anders fehlte mir. Unwillkürlich ergriff ich den Hörer von Paas Telefon auf dem Schreibtisch. Doch als ich ihn ans Ohr hielt, um Theos Nummer zu wählen, merkte ich, dass schon jemand anders in der Leitung war. Der Schock darüber, die sonore Stimme zu hören, die ich seit meiner Kindheit kannte, ließ mich erstarren. »Hallo?« rief ich in den Hörer und drehte hastig die Lautstärke des CD-Players herunter, um ganz sicher zu sein, daß es tatsächlich er war. Doch aus der Stimme am anderen Ende war mittlerweile ein monotoner Piepton geworden. Ich blieb eine Weile nach Luft schnappend sitzen, bevor ich aufstand, in den Flur trat und nach Mar rief. Mein Rufen lockte auch Claudia aus der Küche an. Als Mar am oberen Ende der Treppe erschien, eilte ich schluchzend zu ihr. Allie, Cheri, »Was ist denn los?« »Ich... ich habe ihn gerade gehört, Ma. Ich habe ihn gehört.« »Wen, Schiri?« »Pass halt. Er war in der Leitung, als ich im Arbeitszimmer den Hörer von der Gabel genommen habe, um eine Nummer zu wählen.« »Er ist nicht tot.« »Ali.« Ich merkte, dass Ma Claudia einen scharfen Blick zuwarf, während sie einen Arm um mich legte und mich ins Wohnzimmer führte. »Bitte, Schiri. Versuch dich zu beruhigen.« »Wie könnte ich das?« Ich habe gleich gespürt, dass er nicht tot ist, Ma. Er ist noch irgendwo. Und jemand in diesem Haus hat mit ihm gesprochen. Ali, ich kann ja verstehen, dass du ihn gehört zu haben glaubst. Aber dafür gibt es eine simple Erklärung. Und die wäre? Vor ein paar Minuten hat das Telefon geklingelt. Ich war zu weit weg, um ranzugehen, also ist die Mailbox angesprungen. Bestimmt hast du gehört, was dein Vater darauf gesprochen hat. Aber ich saß direkt vor dem Telefon und habe es nicht klingeln hören. Die Musik war ziemlich laut. Das habe ich sogar oben in meinem Zimmer mitbekommen. Vielleicht hat sie das Klingeln übertönt. Bist du sicher, dass du nicht mit ihm telefoniert hast? Oder vielleicht war es ja Claudia, fragte ich verzweifelt. Egal, wie sehr du dir das wünschst, ich kann dir leider nichts anderes sagen. Möchtest du mit deinem Handy die hiesige Nummer anrufen? Nach dem vierten Mal klingeln hörst du, was dein Vater auf die Mailbox gesprochen hat. Probier's ruhig aus, forderte sie mich auf. Ich zuckte, verlegen darüber Ma und Claudia der Lüge bezichtigt zu haben, mit den Achseln. Nein, natürlich glaube ich dir, versicherte ich ihr. Ich wollte nur einfach, dass er es ist, dass alles ein schrecklicher Irrtum ist. Das würden wir uns alle wünschen, Ali. Aber dein Vater ist von uns gegangen und keiner von uns kann ihn zurückholen. Marina bedachte mich mit einem mitfühlenden Lächeln, als ich in Passals Arbeitszimmer zurückkehrte, wo ich mich noch einmal an den Schreibtisch setzte und das Telefon betrachtete. Dann nahm ich den Hörer in die Hand, wählte Theos Nummer und erreichte auf seinem Handy nur die Mailbox. Da ich mit ihm selbst nicht mit einer Maschine sprechen wollte, legte ich gleich wieder auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Dann fiel mir das Buch ein, das Passalt mir zur Lektüre empfohlen hatte. Ich wandte mich dem Buchstaben H im Regal zu und nahm es heraus. Grieg Solveig, og In biographie Af Anna og Jens Halvorsen. Jens Halvorsen. Obwohl ich nicht mehr verstand, als dass es sich um eine Biografie handelte, setzte ich mich damit an den Schreibtisch. Die Seiten des Buchs waren vergilbt und brüchig. Es war 1907 erschienen, also genau 100 Jahre zuvor. Als Musikerin wusste ich natürlich, worauf Jens Halwassen sich bezog. Solveig war die traurige Heldin aus Ibsens Versdrama und spielte eine wesentliche Rolle in der weltberühmten Musik, die der Komponist etwa Grieg zu dem Bühnenstück geschrieben hatte. In dem Band entdeckte ich ein Vorwort, in dem ich die Namen Grieg und Pergint erkannte. Mehr verstand ich leider nicht, weil der Rest, wie ich vermutete, auf Norwegisch verfasst war, der Muttersprache von Grieg und Ibsen. Mit einem enttäuschten Seufzen blätterte ich zu einigen Schwarz-Weiß-Abbildungen von einer zählichen Frau im Bäuerinnenkostüm weiter. Darunter stand Anna Landwig-Som-Solvaig, September 1876. Anna Landweg, wer sie auch immer sein mochte, musste zu dem Zeitpunkt, als das Foto entstanden war, ziemlich jung gewesen sein, weil sie unter der dicken Bühnenschminke wie ein Kind wirkte. Beim Betrachten der anderen Abbildungen sah ich sie allmählich älter werden und schließlich fiel mein Blick auf das bekannte Gesicht von Edward Grieg. Anna Landwig stand neben einem Flügel und Grieg applaudierte hinter ihr. In dem Buch befanden sich auch Abbildungen von einem attraktiven jungen Mann, dem Biografen, der das Werk verfasst hatte. Auf einem Foto saß er ziemlich starr neben Anna Landwig, der ein kleines Kind im Arm hielt. In meiner Frustration darüber, dass ich dem Band, aufgrund meiner mangelnden Sprachkenntnisse, keine weiteren Informationen entlocken konnte, wurde ich noch neugieriger. Ich mußte ihn ins Englisch übertragen lassen. Vermutlich kannte Maya und die Übersetzerin jemanden, der mir helfen konnte. Mich als Musikerin berührte die Vorstellung, daß meine Vorfahren möglicherweise eine Verbindung zu einem der großen Komponisten, noch dazu zu einem, den Paar und ich besonders liebten, gehabt hatten zutiefst. Hatte pa deshalb die Pergin Suite so sehr gemocht und mir vorgespielt? Wieder überkam ich Trauer über seinen Verlust und darüber, dass meine Fragen an ihn auf ewig unbeantwortet bleiben würden. cheri alles in Ordnung?« riss mich Ma, die an der Tür stand, aus meinen Gedanken. »Ja, danke. Das Essen ist fertig. Ich habe auf der Terrasse gedeckt.« Bei einem Salat mit Ziegenkäse und einem Glas kühlem Weißwein entschuldigte dich mich bei Ma noch einmal für meinen Gefühlsausbruch zuvor. »Wirklich nicht nötig,« beruhigte Ma mich. Über Maja wissen wir jetzt Bescheid, aber du hast kaum etwas von dir selbst erzählt. Verrat mir doch, wie es dir geht, Ali. Ich spüre, dass etwas Schönes in deinem Leben geschehen ist. Du wirkst so anders. Ma, ich habe auch jemanden kennengelernt. Das hatte ich mir schon gedacht, sagte sie lächelnd. Deswegen habe ich die Nachrichten auf meiner Mailbox nicht erhalten. Ich war mit ihm zusammen, als Paar gestorben ist und hatte mein Handy ausgeschaltet, sprudelte es aus mir heraus. Ich glaube, ich bin noch nie glücklicher, aber auch gleichzeitig noch nie trauriger gewesen. Es ist alles sehr merkwürdig. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich glücklich bin. Ich bezweifle sehr, dass dein Vater das wollen würde, Chiri. Wer ist denn der Glückliche, der dein Herz gestohlen hat? Ich erzählte ihr die ganze Geschichte. Tios Namen auszusprechen, machte alles leichter. Ist er der Richtige, Ali? Ich habe dich noch nie so von einem Mann reden hören. Ich glaube schon. Er hat mir sogar einen Heiratsantrag gemacht. Himmel! Ma sah mich überrascht an. Hast du ihn angenommen? Ja, obwohl wir bestimmt noch nicht so bald heiraten werden. Er hat mir das hier geschenkt. Ich zog das Silberkärtchen unter meinem Kragen hervor und zeigte ihr das Amulett. Es mag überstürzt wirken, aber es fühlt sich richtig an. Für uns beide. Du kennst mich, mal Ich habe mich noch nie blind in Liebesdinge gestürzt. Das kommt alles ziemlich überraschend. Und ob ich dich kenne, Ali. Deswegen ist mir auch klar, dass es etwas Ernstes sein muss. Er erinnert mich an Paar. Ich wünschte, er hätte Theo noch kennenlernen können, seufzte ich und nahm eine Gabel voll Salat. Doch zu einem anderen Thema. Glaubst du wirklich, Paar wollte, dass wir alle zu unseren Wurzeln zurückkehren? Ich denke, er wollte euch mit den nötigen Informationen ausstatten, für den Fall, dass ihr euch jemals dazu entschließt. Natürlich liegt die Entscheidung bei euch. Maya scheint es jedenfalls geholfen zu haben. Bei der Suche nach ihrer Vergangenheit hat sie ihre Zukunft gefunden. Das stimmt, pflichtete Ma bei. Ich könnte die meine bereits entdeckt haben, ohne über meine Vergangenheit nachforschen zu müssen. Vielleicht werde ich das eines Tages tun, aber nicht jetzt. Ich möchte nur die Gegenwart genießen und sehen, wohin mich das führt. Nachdem ich mehrere Tage lang Claudias Kochkünste genossen, ausgiebig geschlafen und mich an dem wunderbaren Juliwetter erfreut hatte, war ich erfrischt und ruhig. Ich war jeden Nachmittag mit der Laser auf den See hinausgefahren, hatte mich auf dem Boot in die Sonne gelegt und mich ganz meinen Gedanken an Theo hingegeben. Auf dem Wasser fühlte ich mich sowohl ihm als auch Paar näher. Allmählich, merkte ich, begann ich den Verlust von Pa zu akzeptieren und zu verarbeiten. Und obwohl ich Marina gesagt hatte, dass ich mich fürs Erste nicht mit meiner Vergangenheit beschäftigen würde, hatte ich Maja bereits eine E-Mail geschrieben, in der ich sie bat, mir einen Norwegisch-Übersetzer zu empfehlen. Einige Tage später hatte sie mir die Kontaktdaten für eine gewisse Magdalena Jensen gemailt, die sich bei meinem Anruf gern bereit erklärte, das Buch für mich zu übersetzen. Nachdem ich den Umschlag und die Fotos darin fotokopiert hatte, für den Fall, dass es verloren ging, hatte ich es sorgfältig eingewickelt und ihr per FedEx geschickt. Nun packte ich aufgeregt meinen Rucksack für die Reise zur Isle of Wight, wo das Segeltraining beginnen sollte. Die Fastnet-Regatta war eine ernste Sache, bei der Theo einer handverlesenen und erfahrenen 20-köpfigen Crew Anweisungen geben würde. Ich selbst war noch nie bei einem so anspruchsvollen Rennen dabei gewesen, weswegen ich stets auf dem Sprung und aufgeschlossen sein musste, Neues zu lernen. Im Nachhinein betrachtet war es eine große Ehre, dass Theo mich überhaupt gefragt hatte. Bereit? Erkundigte sich Ma, als ich mit Rucksack und Flöte, die ich auf Theos Wunsch mitnahm, den Eingangsbereich betrat. Ja. Sie umarmte mich und dabei fühlte ich mich wie in einem sicheren Hafen. Du versprichst mir, bei der Regatta auf dich aufzupassen, Chérie? fragte sie, als wir das Haus verließen und zur Anlegestelle gingen. Mach dir keine Sorgen, Ma. Ich habe den besten captain den es gibt. Theo sorgt schon dafür, dass mir nichts passiert. »Dann hör bitte auch auf ihn, Ali. Ich weiß, wie stur du sein kannst.« »Natürlich«, versicherte ich ihr. »Sie kannte mich wirklich gut.« »Melde dich, Ali«, rief sie mir nach, als ich das Motorboot von der Anlegestelle weglenkte, während Christian die lein losmachte und an Bord sprang. »Versprochen, Ma.« Und auf dem See hatte ich tatsächlich das Gefühl, in die Zukunft zu fahren.« Hallo, Ali. Was machst du denn hier? Ich sah Theo erstaunt an, als die Massen am Londoner Flughafen Heathrow an mir vorbeibrandeten. Was für eine Frage. Man könnte fast meinen, dass du dich nicht freust, mich zu sehen, brummte er spöttisch, bevor er mich mitten im Ankunftsbereich in die Arme nahm und küßte Natürlich freue ich mich, widersprach ich empört, sobald ich wieder Luft bekam. Wie es ihm doch jedes Mal wieder gelang, mich zu überraschen. Ich dachte, du bist auf der Tigress. Komm. Ich löste mich von ihm. Wir stehen hier im Weg. Theo ging mir voran zum taxistand Steig ein. Er gab dem Fahrer die Adresse. Wollen wir mit dem Taxi bis zur Fähre zur Isle of Wight? Fragte ich, als wir losfuhren. Ist das nicht ein bisschen weit? Nein, natürlich nicht. Aber ich dachte, es wäre schön, noch eine Nacht für uns zu haben. Bevor wir mit dem Training beginnen, ich wieder der Skipper werde und Du all. Er drückte mich an sich. »Du hast mir gefehlt, Schatz«, flüsterte er. »Du mir auch«, sagte ich, und dabei sah ich den Taxifahrer im Rückspiegel grinsen. Zu meinem Erstaunen hielt das Taxi vor dem Claridge Hotel, wo Theo uns eincheckte. Den Nachmittag und Abend verbrachten wir auf höchst angenehme Weise damit, verlorene Zeit nachzuholen. Als ich in jener Nacht das Licht löschte, musterte ich Theo, der bereits neben mir schlief, noch einmal genau und mir wurde klar, dass ich an seine Seite gehörte. Bevor wir den Zug nach Southampton nehmen, müssen wir einen Pflichtbesuch absolvieren, sagte Theo am folgenden Morgen beim Frühstück im Bett. Bei wem denn? Bei meiner Mutter. Ich habe dir doch erzählt, dass sie in London lebt. Sie möchte dich unbedingt kennenlernen. Deswegen wirst du deinen hübschen Hintern aus dem Bett bewegen müssen, während ich dusche. 40 Minuten später, nachdem wir durch das Labyrinth Londoner Straßen in Chelsea gefahren waren, blieb das Taxi vor einem weißgetünchten Stadthaus stehen. Drei Marmorstufen führten zum Eingang hinauf, der von zwei Tontöpfen mit süßduftenden Gardenien flankiert wurde. »Da wären wir«, sagte Theo, rannte die Stufen hoch, zog einen Schlüssel aus der Tasche und sperrte auf. »Marm«, rief er, als wir den Eingangsbereich betraten. Dann folgte ich ihm einen schmalen Flur entlang in eine geräumige Küche, die von einem rustikalen Eichenholztisch und einer riesigen Anrichte voll mit bunten Tongeschirr beherrscht wurde. »Draußen, mein Lieber«, hörte ich eine Frauenstimme durch die offene Tür. Wir gingen auf die gefließte Terrasse, wo eine schlanke Frau mit zu einem kurzen Pferdeschwanz gefassten, dunkelblonden Haaren in einem kleinen, ummauerten Garten voller Blumen Rosen zurückschnitt. »Mom ist auf dem Land aufgewachsen, das sie hier mitten in London wieder aufleben lassen möchte«, erklärte Theo sanft, als die Frau uns mit einem freundlichen Lächeln begrüßte. »Hallo Theo, hallo Ali.« Sie musterte mich mit ihren kornblumenblauen Augen, die denen ihres Sohnes bis auf die Farbe so ähnlich waren. Mit ihrem Puppengesicht und der hellen Haut einer typischen englischen Rose fand ich sie ausgesprochen attraktiv. »Ich habe so viel von dir gehört, dass ich fast meine, dich bereits zu kennen.« sagte sie und küßte mich herzlich auf beide Wangen. Was kann ich euch zu trinken anbieten? Kaffee? thio sah mich fragend an. Gern, antwortete ich. Wie heißt deine Mutter übrigens? flüsterte ich ihm zu, als wir ihr ins Haus folgten. Ich denke, ich kenne sie noch nicht gut genug, um Mom zu ihr sagen zu können. Oh, Entschuldigung, sie heißt Celia. Theo griff nach meiner Hand und drückte sie. Alles okay? Ja, wunderbar. Beim Kaffee stellte Celia mir Fragen über mich selbst. Und als ich ihr von Parsals Tod erzählte, tröstete sie mich. Kein Kind erholt sich je wieder ganz vom Verlust eines Elternteils. Am allerwenigsten eine Tochter, die den Vater verliert. Ich weiß noch, dass ich damals im Boden zerstört war. Letztlich kann man nur warten, dass man es irgendwann akzeptiert. Und bei dir ist alles noch so frisch, Ali. Ich hoffe, mein Sohn fordert dich nicht so sehr, fügte sie mit einem Blick auf Theo hinzu. Keine Sorge, Celia. Es ist noch schlimmer, wenn ich untätig herumsitze und vor mich hin grüble Am besten geht es mir, wenn ich beschäftigt bin. Ich bin jedenfalls froh, wenn diese Fastnet-Regatta vorbei ist. Vielleicht wirst du, wenn du selbst Kinder hast, verstehen, welche Sorgen ich mir bei jedem Rennen von Theo mache. Mom, du bist doch sonst nicht so ängstlich. Ich könnte genauso gut auf der Straße von einem Bus überfahren werden. Außerdem hast du mir seinerzeit selbst das Segeln beigebracht. Er stieß sie sanft in die Rippen. »Ich höre ja schon auf. Wahrscheinlich kommen solche trüben Gedanken mit dem Alter.« »Apropos. Hast du in letzter Zeit etwas von deinem Vater gehört?« erkundigte sich Celia mit einer gewissen Schärfe in der Stimme bei Theo. Theo zögerte kurz. »Ja, er hat mir eine E-Mail geschickt.« »Er ist in seinem Haus in der Karibik.« »Allein?« Celia hob eine elegant geschwungene Augenbraue. »Keine Ahnung, es ist mir auch egal.« erklärte Theo und fragte seine Mutter, ob sie im August verreisen wolle. Ich lauschte schweigend, wie sie über ihre Pläne für eine Woche in Südfrankreich sowie einige Tage in Italien gegen Ende des Monats sprachen. Nach etwa einer Stunde lehrte Theo die zweite Tasse Kaffee und warf einen Blick auf seine Uhr. Ich fürchte, wir müssen gehen, Mom. Er stand auf. Ich gehe nur noch kurz auf die Toilette. Wir sehen uns an der Tür. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, Ali sagte Celia, nachdem Theo die Küche verlassen hatte. Als er mir mitgeteilt hat, dass du die Richtige bist, war ich, wie du dir vielleicht denken kannst, nervös. Er ist mein einziges Kind und mein Ein und Alles. Aber wie ich sehe, passt ihr wunderbar zusammen. Danke, wir sind tatsächlich sehr glücklich miteinander, bestätigte ich lächelnd. Auf dem Weg zur Tür legte sie mir die Hand auf den Arm. Pass auf ihn auf, ja? Er hat einfach kein Gefühl für die Gefahr. Ich tue mein Bestes, Celia ich da gesellte theo sich wieder zu uns »Tschüss, maam ich rufe dich an aber mach dir keine sorgen wenn du während der regattawoche nichts von mir hörst.« ich versuche es entgegnete celia mit rauher stimme und ich werde in plymouth sein um dich am ziel anzufeuern ich ging voran weil ich bei ihrem abschied nicht stören wollte sah jedoch aus den augenwinkeln wie celia ihn drückte, als wollte sie ihn gar nicht mehr loslassen nach einer weile löste es theo sich vorsichtig von ihr Und als wir das Haus verließen, winkte sie uns mit einem traurigen Lächeln nach. Während der Zugfahrt nach Southampton saß Theo nachdenklich und ungewöhnlich still zum Fenster hinaus. »Alles in Ordnung?«, fragte ich. »Ach, ich mache mir Gedanken wegen Mom. Das ist alles.« Heute war sie irgendwie nicht sie selbst. Sonst verabschiedet sie sich mit einem fröhlichen Lächeln und einer schnellen Umarmung von mir. Sie scheint dich sehr zu lieben. Das gilt umgekehrt genauso. Sie hat mich zu dem gemacht, was ich bin und meine Segelleidenschaft immer gefördert. Vielleicht wird sie tatsächlich allmählich alt, meinte er mit einem Achselzucken. Und die Scheidung von meinem Vater wird sie vermutlich nie verwinden. Glaubst du, sie liebt ihn noch? Wahrscheinlich, obwohl das nicht notwendigerweise bedeutet, dass sie ihn mag. Wie könnte sie auch? Als sie gemerkt hat, dass er sie immer wieder betrügt, hat sie ihn vor die Tür gesetzt, obwohl es ihr das Herz gebrochen hat. Wie schrecklich. Ja, allerdings. Natürlich liebt Dad sie in seinem Innersten nach wie vor ebenfalls. Und sie leiden getrennt, aber vermutlich ist es immer eine Gratwanderung zwischen Liebe und Hass. Das ist wie das Zusammensein mit einem Alkoholiker. Irgendwann muss man sich entscheiden, ob man lieber den Menschen verliert, den man liebt, oder den Verstand. Niemand kann uns vor uns selber bewahren, egal wie sehr er uns liebt. Das stimmt. Plötzlich ergriff Theo meine Hand. Uns soll das nie passieren. Nie, pflichtete ich ihm voller Inbrunst bei. Die folgenden zehn Tage waren, wie stets vor einem Rennen, hektisch, voller Anspannung und anstrengend, umso mehr als das Fastnet im Ruf stand, eine der härtesten und technisch anspruchsvollsten Regatten der Welt zu sein. Theo, bekannter für junge Talente zu fördern, hatte die Crew der regatta ins Team aufgenommen. Und, um das Risiko zu minimieren, die anderen aus der Creme de la Creme der internationalen Seglergemeinde rekrutiert. Die Strecke entlang der Südküste von England, dann über die keltische See zum irischen Fastnet Rock und wieder zurück nach Plymouth war nicht ungefährlich. Starke West- und Südwestwinde, tückische Strömungen und notorisch unberechenbares Wetter hatten schon viele Boote den Sieg gekostet. Wir wussten alle, dass es im Laufe der Jahre auch zu Todesfällen gekommen war. Keine Crew, die beim Fastnet-Rennen mitmachte, nahm es auf die leichte Schulter. Jeden Morgen standen wir in der Morgendämmerung auf und verbrachten Stunden auf dem Wasser, um wieder und wieder Manöver einzuüben und die Fähigkeiten, sowohl der Crew als auch des Boots, zu testen. Theo war zwar frustriert, wenn ein Mannschaftsmitglied nicht für das Team arbeitete, verlor aber niemals die Ruhe. Beim Abendessen wurden Strategie und Taktik für alle Etappen der Regatta festgelegt und endlos verfeinert, wobei Theo immer das letzte Wort hatte. Mit seinen Führungsqualitäten weckte er den Teamgeist in uns, der uns völlig erfüllte, als wir am Vorabend des Rennbeginns am 12. August das letzte Briefing erhielten. Danach erhoben sich alle klatschend. Besser vorbereitet hätten wir nicht sein können. Das einzige Haar in der Suppe war die grässliche Wettervorhersage für die folgenden Tage. Ich muss zum Skipper-Briefing in den Royal Ocean Racing Club, Schatz teilte Theo mir mit einem hastigen Kuss auf die Wange mit, als die anderen sich entfernten. Geh du zurück ins Hotel und gönn dir ein langes, heißes Bad. Es wird für einige Zeit das letzte sein. Genau das tat ich. Doch als ich später aus dem Fenster blickte, sah ich, dass der Wind über den Hafen hinwegfegte und die dort festgemachten 271 Boote wild hin- und hergeworfen wurden. Plötzlich bekam ich ein flaues Gefühl im Magen. Das konnten wir nun wirklich nicht gebrauchen. Und so war auch Theos Miene düster, als er sich schließlich im Hotelzimmer zu mir gesellte. Was gibt's Neues, erkundigte ich mich. Leider nur schlechte Neuigkeiten. Die Wettervorhersage ist so übel, dass man überlegt, den Start des Rennens zu verschieben. Für morgen gibt es Sturmwarnung. Die Aussichten könnten gar nicht schlechter sein, Ali. Als er sich setzte, massierte ich ihm die Schultern. Theo, vergiss nicht. Es ist nur ein Rennen. Ich weiß. Aber diese Regatta zu gewinnen, wäre der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere. Ich bin 35, Ali, und werde das nicht mein Leben lang machen können, verdammt. Er schlug mit der Faust auf die Armlehne seines Stuhls. Warum ausgerechnet dieses Jahr? Warten wir ab, was der morgige Tag bringt. wettervorhersagen stimmen nicht immer. Tja, die Realität aber schon, seufzte er und deutete auf den dunkler werdenden Himmel. Nein, du hast recht. Ich kann nichts tun. Morgen früh um acht rufen sie alles Skipper an, um uns mitzuteilen, ob der Start verschoben wird. Was bedeutet, dass ich jetzt ein heißes Bad nehme und früh schlafen gehe? Ich lasse das Wasser ein. Danke. Und Ali? Ja? Ich drehte mich auf dem Weg ins Bad zu ihm um. Ich liebe dich, sagte Theo lächelnd. Wie befürchtet wurde das Rennen zum ersten Mal in seiner über 80-jährigen Geschichte verschoben. Die Crewmitglieder betrachteten beim Lunch im Royal London Yacht Club mit trüber Miene durchs Fenster den Himmel und hofften auf ein Wunder. Da uns die nächste Entscheidung erst am folgenden Morgen mitgeteilt werden sollte, trotteten Theo und ich niedergeschlagen zu unserem Hotel am Hafen zurück. An jenem Sonntag aßen wir angespannt und nervös im Hotelrestaurant zu Abend. Theo gestattete sich sogar ein Glas Wein, was er vor einem Rennen sonst nie tat, und am Ende kehrten wir halbwegs ruhig in unser Zimmer zurück. In jener Nacht schlief er besonders leidenschaftlich mit mir. Hinterher sank er aufs Kissen und zog mich in seine Arme. Kurz vor dem Einschlafen fragte er, »Ali?« »Ja?« »Wenn alles gut geht, starten wir morgen. Und es wird hart.« Ich erinnere dich jetzt an das Versprechen, das du mir in irgendwo gegeben hast. Wenn ich dir sage, dass du das Boot verlassen sollst, befolgst du meinen Befehl als kipper ja? Theo, ich... Im Ernst, Ali? Ich kann dich morgen nicht an Bord lassen, wenn ich nicht sicher bin, dass du tust, was ich sage. Na schön, du bist der Kapitän. Ich muss deine Befehle befolgen. Und bevor du wieder damit anfängst... Es hat nichts damit zu tun, dass du eine Frau bist oder ich deine Fähigkeiten anzweifle, sondern damit, dass ich dich liebe. Das weiß ich. Okay. Schlaf gut, Liebes. Am frühen Morgen erhielten wir die Mitteilung, dass das Fastnet Race gestartet werden würde, ganze 25 Stunden später als ursprünglich geplant. Sogar unsere erfahrensten Seeleute sahen beim Verlassen des schützenden Hafens ein wenig blass um die Nase aus, und die vom windschäumende See durchnässte uns innerhalb von Sekunden bis auf die Knochen. In den dann folgenden turbulenten acht Stunden, in denen der Wind noch stärker wurde, steuerte Theo, der fast ununterbrochen Anweisungen gab, um uns auf Kurs und das Tempo zu halten, das Boot ruhig durch das aufgewühlte Wasser. Die Segel wurden, bei unberechenbaren Bedingungen, darunter auch 40 Knotenstürme, die aus dem Nichts zu kommen schienen, ein ums andere Mal gerefft und wieder ganz gehisst, während der Regen unablässig auf uns niederprasselte. An jenem ersten Tag waren wir zu zweit zum Dienst in der Kombüse abkommandiert. Wir versuchten, Suppe heiß zu machen, doch selbst auf dem speziellen Herd, auf dem die Töpfe gerade gehalten wurden, gelang uns das aufgrund des heftigen Seegangs nicht. Die Suppe schwappte über und verbrühte uns, so daß wir am Ende vorgekochte Rationspackungen in der Mikrowelle erhitzten. Die Crewmitglieder wanken abwechselnd vor Kälte zitternd herunter, zu erschöpft, um die Rennkleidung beim Essen auszuziehen. Ihre dankbaren Blicke riefen mir ins Gedächtnis, dass bei einer Regatta das Kochen genauso wichtig war wie die Arbeit an Deck. Theo kam als einer der Letzten zum Essen. Während er seine Ration hinunterschlank, berichtete er, dass bereits eine Reihe von boten Zuflucht in Häfen entlang der englischen Südküste gesucht hatten. Sobald wir den Ärmelkanal verlassen und in die keltische See fahren, wird es noch schlimmer. Besonders in der Dunkelheit fügte er mit einem Blick auf seine Uhr hinzu. Es war fast acht Uhr abends und wurde allmählich finster. Was sagen die anderen? fragte ich. Sie wollen alle weitermachen. Und ich denke, dass das Boot das aushält. In dem Moment wurden wir, als die Tigris sich bedenklich nach Steuerbord neigte, von der Bank geschleudert. Und ich schrie vor Schmerz auf, weil ich mit dem Bauch gegen die Tischkante stieß. Theo, der Mann, von dem ich tatsächlich geglaubt hatte, er könne übers Wasser wandeln, rappelte sich hoch. »Okay, das war's«, sagte er. »Wie du so richtig bemerkt hast, es ist nur ein Rennen. Wir laufen in den nächsten Hafen ein.« Und schon eilte er immer zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppe zum Deck hinauf. Eine Stunde später steuerte Theons in den Hafen von Weymouth. Trotz unserer wasserabweisenden Hightech-Kleidung waren wir alle bis auf die Haut durchnässt und vollkommen erschöpft. Sobald wir vor Anker gegangen waren, die Segel eingeholt und die gesamte Ausrüstung auf mögliche Schäden überprüft hatten, rief Theo uns in die Kapitänskajüte, wo wir ihm in unserer orangefarbenen Rennkluft mit hängenden Schultern lauschten. Heute Nacht ist das weiter segeln zu gefährlich. Ich will uns nicht in Gefahr bringen. Fast sämtliche andere Teams haben Zuflucht gesucht. Was heißt, dass wir noch eine Chance haben? Ali und Mick kochen Pasta und bis die fertig ist, dusch dir in der festgelegten Reihenfolge. Sobald die Sonne aufgeht, machen wir uns wieder auf den Weg. Jemand soll Teewasser aufstellen, damit wir uns aufwärmen können. Morgen früh werden wir einen klaren Kopf brauchen. Mick und ich ging in die Kombüse. Während ich einen großen Topf mit Nudeln füllte und die Fertigsoße erhitzte, kochte Mick Tee. Als ich dankbar daran nippte, spürte ich, wie das Getränk mein Körper bis in die Zehen erwärmte. Noch nie zuvor waren meine zweifelhaften Kochkünste so gewürdigt worden wie an jenem Abend. Kurz nach dem Essen und Abwaschen der Plastikschüsseln zogen sich alle zum Schlafen zurück. Da das Boot nicht für so viele gleichzeitig Schlafende ausgelegt war, rollten sich die Jungs auf den Bänken oder in ihren leichten Schlafsäcken auf dem Boden zusammen. Beim Duschen fragte ich mich, ob das eisigkalte Wasser, das es am Ende der Schlange nur noch gab, meine Stimmung eher verbesserte oder verschlechterte. Als ich hinaustrat, wartete Theo schon auf mich. »Alle, ich muss mit dir reden.« Er zog mich durch die dunkle Kabine voll Schlafender in den winzigen Raum mit Navigationsgeräten, den er sein Büro nannte. Dort bat er mich, Platz zu nehmen und nahm meine Hände in die Seinen. Ali, glaubst du mir, dass ich dich liebe? Ja, natürlich. Und glaubst du mir auch, dass ich dich für eine famose Seglerin halte? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich verzog den Mund zu einem Lächeln. Warum? Warum? Weil ich dich nicht weiter mitnehmen werde. In ein paar Minuten holt dich ein Dingi ab. Ich habe ein Zimmer in einer Pension am Hafen für dich gebucht. Sorry, entschuldigte er sich. Es geht nicht anders. Was geht nicht? Ich kann das nicht riskieren. Die Wettervorhersage ist grässlich und ich habe mit mehreren Skippern gesprochen, die mit dem Gedankenspielen aufzuhören. Ich glaube, dass die Tigris weiter segeln kann. Aber dich will ich darauf nicht wissen. »Verstehst du das?« »Nein. Warum ich? Warum nicht die anderen?«, beklagte ich mich. »Bitte, Schatz, du weißt warum.« Er schwieg kurz. »Wenn du an Bord bist, fällt es mir sehr viel schwerer, mich auf die Arbeit zu konzentrieren.« Ich sah ihn verblüfft an. »Bitte lass mich bleiben, thio flehte ich ihn an. »Nein, diesmal nicht.« »Wir werden noch viele Wettkämpfe gemeinsam bestreiten, Schatz. Und manche davon werden nicht auf dem Wasser stattfinden.« Lass uns das nicht aufs Spiel setzen. Aber wieso fährst du selber weiter, wenn du dir so große Sorgen um mich machst? Warum hörst du nicht auf, wenn anderes Skipper an Rückzug denken? Fragte ich verärgert. Weil dies mein Schicksalsrennen ist, Ali. Ich darf die Crew nicht enttäuschen und jetzt pack deine Sachen. Du wirst gleich abgeholt. Und ich enttäusche die Crew und dich nicht? Nur aus Rücksicht auf die Schlafenden schrie ich ihn nicht an. Ich soll doch deine Schutzpatronin sein. Du enttäuschst mich, wenn du dich weiter mit mir streitest. »Entgegnete er scharf.« »Pack deine Sachen.« »Jetzt.« »Das ist ein Befehl von deinem captain »Ei, ei«, ich holte wütend meinen Rucksack. Als ich an Deck kletterte, sah ich die Lichter des vom Hafen herannahenden Dingis und ging nach Achtern, um die Leiter hinabzulassen. In der festen Absicht, mich nicht von ziel zu verabschieden, machte ich die Fangleine, die mir der Skipper des Dingis zuwarf, an einer der Klampen an Deck fest, während er längseits ging.« Ich hatte gerade einen Fuß auf die erste Sprosse der Leiter gesetzt, als mir mit einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet wurde. Du bist im Warwick-Gästhaus untergebracht, hörte ich Theos Stimme. In Ordnung, sagte ich und warf meinen Rucksack in das wartende Dingy. Da ergriff eine Hand meinen Arm und zog mich wieder hinauf. Ali, nun sei nicht so. Ich liebe dich. Ich liebe dich, wiederholte er leise und schlang die Arme um mich. Vergiss das nicht, ja? Trotz meiner Wut schmolz ich dahin. Niemals. Ich nahm ihm die Taschenlampe aus der Hand und leuchtete ihm damit meinerseits ins Gesicht. »Pass auf dich auf, Schatz«, flüsterte ich, als Theo mich widerstrebend losließ, kletterte die Leiter hinunter und sprang in das wartende Boot. In jener Nacht konnte ich, obwohl von dem härtesten Segeltag meines Lebens erschöpft, nicht schlafen. Zu einem Überfluss hatte ich in der Eile vergessen, mein Handy mitzunehmen, das sich somit noch an Bord befand. Was bedeutete, dass ich keinen direkten Kontakt zu Theo haben würde. Wie dumm kann der Mensch sein, dachte ich. Während ich unruhig in meinem Zimmer auf- und ablief, wechselten meine Gefühle zwischen Entrüstung darüber, einfach an Land zurückgelassen worden zu sein, und nackte Angst, wenn ich die Wolkengebirge und die sinnflutartigen Regenfälle draußen sah und das unablässige Klappern der vom Wind gepeitschten Takelage hörte. Obwohl mir klar war, wie viel diese Regatta Theo bedeutete, fürchtete ich, dass sein unbedingter Wunsch, sie zu gewinnen, sein Urteilsvermögen trübte. Plötzlich erkannte ich die See als das, was sie war. Ein brüllendes, unberechenbares Ungeheuer, das die Menschen mit seiner gewaltigen Kraft zu bloßem Treibgut machen konnte. Als der düstere Morgen herandämmerte, beobachtete ich, wie die Tigris sich aus dem Hafen von Weymouth in Richtung offenes Meer bewegte. Meine Finger schlossen sich fest um mein verlobungs -Amulett. Auf Wiedersehen, Schatz, flüsterte ich und schaute der Tigris nach, bis sie nur noch ein winziger Punkt war. In den folgenden Stunden fühlte ich mich vollkommen abgeschnitten. Irgendwann wurde mir klar, dass es keinen Sinn hatte, allein in Weymouth zu bleiben, und ich packte meinen Rucksack und fuhr mit Zug und Fähre zurück nach Chaos. Dort befand ich mich immerhin in der Nähe des Fastnet-Kontrollzentrums, und konnte aus erster Hand erfahren, wie die Dinge liefen, statt mich auf Informationen aus dem Internet verlassen zu müssen. Sämtliche Boote hatten GPS-Tracker an Bord, die allerdings bei Raumwetter bekanntermaßen unzuverlässig waren. Dreieinhalb Stunden später checkte ich im selben Hotel ein, in dem Theo und ich während des Trainings gewohnt hatten, und ging zum Royal Ocean Racing Club hinüber. Dort erkundigte ich mich, ob es Informationen über die Tigris gebe. Sie ist ein paar Meilen vom Bishop Rock entfernt und kommt gut voran, teilte mir der Verantwortliche nach einem Blick auf seinen Bildschirm mit. Im Moment liegt sie auf Platz 4. Aber weil die Zahl der ausscheidenden Boote immer weiter steigt, könnte sie am Ende kampflos gewinnen. Wenn sie als Letzte übrig bleibt, fügt er seufzend hinzu. Kurze Zeit später ging ich zum Hotel, wo es mir tatsächlich gelang, einige Stunden unruhig zu schlafen. Doch bereits um 5 Uhr früh war ich wieder beim Kontrollzentrum. Als ich es betrat, verstummten alle. Gibt's was Neues? Die Anwesenden wechselten nervöse Blicke. Was ist passiert? fragte ich entsetzt. Ist was mit der Tigris? Wieder diese Blicke. Gegen halb vier Uhr morgens haben wir einen Notruf erhalten. Mann über Bord. Wir haben sofort eine Suche mit Küstenwache und Rettungshubschrauber organisiert und warten noch auf Informationen. Wissen Sie, wer über Bord gegangen ist und wie es sich abgespielt hat? Sorry, im Moment haben wir keine genaueren Angaben. Holen Sie sich eine Tasse Tee. Wir sagen Bescheid, sobald wir etwas hören. Ich nickte und versuchte, meine Panik in den Griff zu bekommen. Die Tigris war ein hochmodernes Boot mit einem hervorragenden Kommunikationssystem. Mir war klar, dass sie logen. Sie wussten mehr. Und das konnte nur eines bedeuten. 11. Ein Helikopter brachte Theos Leichnam aufs Festland. Freundlicherweise bot mir der Rennleiter einen Wagen an, mit dem ich nach Southampton zur Fähre und, wenn ich das wollte, zu dem Krankenhaus fahren konnte, in dem Theo in der Pathologie lag. Auf seinem Teilnahmebogen stehen sie und Theos Mutter als nächste Verwandte. Leider wird einer von ihnen den Papierkram erledigen müssen. Soll ich Mrs. Phallus-Kings benachrichtigen, oder möchten Sie das tun? Ich weiß es nicht, antwortete ich benommen. Vielleicht mache lieber ich das. Ich habe Angst, dass sie es aus den Medien erfährt, weil es in allen großen Zeitungen stehen wird. Mein Beileid, Ali. Ich sage jetzt nicht, dass Theo zum Glück bei etwas umgekommen ist, das er liebte. Ich bin schrecklich traurig, für sie, seine Crew und die ganze Seglergemeinde. Ich blieb stumm, weil mir die Worte fehlten. Gut. Er schien nicht so recht weiter zu wissen. Soll ich Sie ins Hotel bringen? Wollen Sie sich ausruhen? Ich zuckte die Schultern. Er meinte es gut, aber ich bezweifelte, dass ich jemals wieder zur Ruhe kommen würde. Nein, danke. Ich gehe lieber zu Fuß. Bitte melden Sie sich, wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, Ali. Sie haben meine Handynummer. Sagen Sie es, wenn Sie den Wagen brauchen. Der Rest der Crew bringt gerade die Tigris zurück nach Chaos. Bestimmt wollen sie ihnen irgendwann erzählen, wie es genau passiert ist. Vorausgesetzt, sie möchten das. In der Zwischenzeit rufe ich Theos Mutter an. Auf dem Weg zum Hotel blieb ich stehen, um heulend und fluchend auf die grausame, graue See hinauszublicken und laut zu fragen, warum sie mir zuerst den Vater und nun auch noch Theo genommen hatte. Und ich schwor mir, niemals mehr ein Boot zu betreten. In den folgenden Stunden saß ich, unfähig zu denken oder zu fühlen, in meinem Zimmer. Ich wusste lediglich, dass ich nun rein gar nichts mehr hatte. Als das Telefon neben meinem Bett klingelte, ging ich ganz automatisch ran. Die Dame von der Rezeption teilte mir mit, dass unten Freunde von mir warteten. Ein Mr. Rob Bellamy und drei andere, erklärte sie. Als ich die Hotellounge betrat, sprachen mir Rob, Chris, Mick und Guy mit gesenktem Blick ihr Beileid aus. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan. Es war sehr mutig, von Theo, Rob hinterherzuspringen. Niemand ist schuld, es war ein tragischer Unfall. Ich nickte und rang mir, bemüht wie ein funktionierender Mensch zu wirken, kurze Antworten auf ihre mitfühlenden Worte ab. Am Ende erhoben sich Mick, Chris und Guy, um zu gehen. Nur Rob blieb. Danke, Jungs. Ich verabschiedete mich mit einem traurigen Winken von ihnen. All... »Entschuldige, aber ich brauche einen Drink.« Rob rief die Kellnerin aus der Hotelbar heran. »Und du wirst auch einen brauchen.« Als wir beide ein Brandy hatten, holte Rob Tiefluft und sah mich mit Tränen in den Augen an. »Raus mit der Sprache, Rob«, drängte ich ihn. »Gut. Wir haben pausiert, weil das Wetter so schlecht war.« Theo wollte mich auf dem Vorderdeck ablösen. Gerade als ich mein Geschirr losgemacht hatte, ist ein Monsterwelle über mich drüber geschwappt und hat mich von Bord gerissen. Anscheinend habe ich das Bewusstsein verloren. Ich wäre ertrunken, wenn Theo nicht Alarm gegeben und eine Boje reingeworfen hätte und selbst hinterher gesprungen wäre. Von den Jungs, die sich inzwischen alle an Deck versammelt hatten, weiß ich, dass es Theo irgendwie gelungen ist, mich zu erreichen und mich an der Boje festzumachen. Doch dann hat eine weitere Riesenwelle ihn von mir weggetrieben und unter Wasser gezogen. In der Dunkelheit haben sie ihn aus den Augen verloren. Unter solchen Bedingungen ist es unmöglich, jemanden im Wasser auszumachen, wenn er sich nur an der Boje hätte festhalten können. Rob unterdrückte ein Schluchzen. Die Crew hat per Funk einen Rettungshubschrauber herbeigerufen, der mich beim Licht der Boje gefunden und an Bord genommen hat. Doch Theo... Sie haben sein, seine Leiche eine Stunde später mit Hilfe des Signals von seinem EPIRB entdeckt. Alles tut mir so leid. Das werde ich mir nie verzeihen können. Zum ersten Mal, seit ich die schreckliche Nachricht erhalten hatte, empfand ich wieder etwas. Ich legte meine Hand auf die Seine. Rob, wir sind alle mit den Gefahren des Segelns vertraut. Und Theo kannte sie besser als jeder andere. Das weiß ich all aber wenn ich das Geschirr nicht in dem Moment losgemacht hätte, scheiße. Er bedeckte die Augen mit einer Hand. Ihr zwei wart wie füreinander geschaffen. Es ist meine Schuld, dass ihr nicht zusammen sein werdet. Bestimmt hast du mich. Als Rob hemmungslos zu schluchzen begann, chätschelte ich ihm unwillkürlich die Schulter. Ein Teil von mir hasste ihn tatsächlich, weil er noch lebte und Theo nicht mehr. Es war nicht deine Schuld. Er hat gemacht, was jeder captain getan hätte, Rob. Und genau das hätte ich auch von ihm erwartet. Manche Dinge sind einfach... Ich biss mir auf die Lippen, um nicht ebenfalls zu weinen. Wir saßen eine Weile schweigend beieinander, bis Rob aufstand. Bitte ruf mich an, wenn ich irgendetwas für dich tun kann. Rob griff in die Tasche seiner Jeans. Das habe ich in der Kombüse gefunden. Gehört es dir? Ja, danke. Er gab mir mein Handy. Theo hat mir das Leben gerettet, flüsterte er. Er ist ein verdammter Held. Tut mir leid. Nun, da ich mit Rob und den anderen von der Crew gesprochen hatte, hielt mich nichts mehr dort. Als ich mich erhob, um diesen Ort zu verlassen, an dem ich jede Hoffnung auf ein zukünftiges Glück verloren hatte, überlegte ich, wohin ich nun gehen sollte. Vermutlich nach Hause, nach Genf. Doch auch da erwartete mich die gewaltige Lücke, die der Verlust von Parsalt gerissen hatte. Ich hatte keine Zuflucht mehr. In meinem Zimmer packte ich, ohne wirklich nachzudenken. Diesmal ließ ich das Handy aus dem entgegengesetzten Grund ausgeschaltet, aus dem ich es mit Theo auf dem Boot getan hatte. Ich war zu durcheinander, um mit meiner Familie zu reden. Außerdem wusste keiner meiner Schwestern von unserer Beziehung, weil ich davon ausgegangen war, dass in der zukunft noch zeit genug wäre, ihn von ihm zu erzählen. wie sollte ich ihn erklären, was er mir bedeutet hatte? daß ich, obwohl wir nur wenige wochen zusammen gewesen waren, das gefühl gehabt hatte, unsere seelen würden einander schon ein leben lang kennen. beim tod von passalt hatte ich noch denken können, daß dies der natürliche abschluß eines lebens war. außerdem hatte ich theo gehabt, der mich tröstete und mir hoffnung auf einen neuanfang schenkte. Erst jetzt wurde mir klar, wie sehr ich mich darauf verlassen hatte, dass er die Lücke füllen würde, die Paar hinterlassen hatte. Doch nun war auch er weg. Und mit ihm hatten sich alle meine Träume von der Zukunft in Luft aufgelöst. Innerhalb weniger trüber Stunden hatte ich nicht nur Theo verloren, sondern auch meine lebenslange Leidenschaft fürs Segeln. Gerade als ich das Zimmer mit meinem Rucksack verlassen wollte, klingelte das Telefon neben dem Bett. »Hallo?« Ali, ich bin Celia. Der Rennleiter hat mir gesagt, dass du im Newm-Holmwood-Hotel wohnst. Hallo. Wie geht es dir? Erkundigte sie sich. Schrecklich, murmelte ich, weil ich nicht mehr die Kraft besaß, die Stärke zu spielen und das bei ihr auch nicht musste. Und dir? Genauso. Ich bin gerade vom Krankenhaus zurückgekommen. Wir schwiegen eine Weile. Ali... Ich wollte fragen, wo du jetzt hin willst. Keine Ahnung. Möchtest du mit der Fähre nach Southampton kommen? Wir könnten miteinander nach London fahren und du könntest ein paar Tage bei mir bleiben. Die Medien werden sich auf die Sache stürzen wie die Aasgeier. Das wird bestimmt ein Albtraum. In meinem Haus könnten wir eine Weile die Zugbrücke hochziehen und uns unsichtbar machen. Was hältst du von dem Vorschlag? Ich... Ich schluckte. Sehr gern. Du hast meine Nummer. Lass es mich wissen, wann du am Bahnhof in Southampton bist. Dann hole ich dich dort ab. Vielen Dank, Celia. Seitdem habe ich oft gedacht, dass ich mich, wenn Celia damals nicht gewesen wäre, in meiner Verzweiflung vielleicht von der Fähre in die brodelnde See gestürzt hätte. Als ich am Bahnhof ihr schneeweißes, halb hinter einer riesigen Sonnenbrille verborgenes Gesicht sah, rannte ich auf ihre ausgestreckten Arme zu, wie ich es bei Ma getan hätte. So standen wir eine ganze Weile da, zwei Menschen, die sich kaum kannten, vom Schmerz zusammengeschweißt. Von Waterloo aus nahmen wir ein Taxi zu dem hübschen weißen Haus in Chelsea, wo Celia uns ein Omelette machte, weil wir beide seit der schlimmen Nachricht nichts mehr gegessen hatten. Dazu schenkte sie uns Wein ein, mit dem wir uns an dem warmen, ruhigen Augustabend auf die Terrasse setzten. Ali, ich mußte etwas sagen. Vielleicht findest du das lächerlich, aber... Celias zählicher Körper wurde von lautem Schluchzen geschüttelt. Als ihr beide neulich hier wart, habe ich es geahnt. Bei unserem Abschiedskuss hatte ich das Gefühl, dass es der letzte sein würde. Theo hat deine Angst gespürt. Im Zug nach Southampton war er nicht er selbst. War es meine Vorahnung, die er gespürt hat, oder seine eigene? Du erinnerst dich. Er ist dir noch schnell zur Toilette gegangen. Als ihr weg wart, habe ich auf dem Tischchen im Flur den hier entdeckt. Sie schob mir einen großen Umschlag hin, auf dem in Theos elegant geschwungene Handschrift das Wort »Mam« stand. »Ich habe ihn aufgemacht«, fuhr Celia fort. In dem Kuvert befanden sich eine neue Fassung seines Testaments, ein Brief an mich und einer an dich. Ich schlug die Hand vor den Mund. »Oh Gott.« Sie nahm einen kleineren Umschlag aus dem großen und reichte ihn mir. Ich ergriff ihn mit zitternden Fingern. Warum hat er die Regatta nicht wie so viele andere Skipper abgebrochen, wenn er Vorahnungen hatte, Celia? Ich glaube, wir wissen beide, warum. Ihr blickt bei jedem Rennen der Gefahr ins Auge. Wie Theo an jenem Tag ganz richtig gesagt hat, er hätte auch von einem Bus überfahren werden können. Sie zuckte mit den Achseln. Vielleicht dachte er, es ist sein Schicksal. Mit 35 Jahren zu sterben, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie konnte er mich dann lieben? Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Wir hatten das ganze Leben noch vor uns. Nein. Ich schüttelte den Kopf. Stimmt, entschuldige, dass ich es erwähnt habe. Aber ich finde es irgendwie tröstlich. Der Tod ist wie die Geburt ein großes Mysterium. Keiner von uns akzeptiert wirklich die Sterblichkeit der Menschen, die wir lieben. Ich betrachtete den ungeöffneten Umschlag in meiner Hand. Vielleicht hast du recht, seufzte ich. Doch wieso hat er neues Testament und die Briefe an uns hinterlassen, wenn er keine Vorahnung hatte? Du kennst doch Theo. Sogar noch im Tod, organisiert und effizient. Darüber mussten wir beide schmunzeln. Wie mein Vater. Tja, ich nehme an, ich sollte seinen Brief lesen. Wann immer du es für richtig hältst. Wenn du mich entschuldigen würdest, Ali, ich gehe jetzt hinauf und gönne mir ein schönes, langes Bad. Ich trank einen großen Schluck Wein, stellte das Glas ab und öffnete das Kuvert mit zitternden Fingern. Dies war schon der zweite Brief aus dem Jenseits, den ich innerhalb weniger Wochen erhielt. Von mir unterwegs. Ich sitze im Zug von Southampton, um dich in Heathrow abzuholen. Liebste Ali, in letzter Zeit schwirrt mir ein lächerlicher Gedanke im Kopf herum. Wie du weißt und wie meine Mutter dir bestätigen wird, bin ich ziemlich organisiert. Seit meiner ersten Teilnahme an einer Regatta liegt mein Testament bei ihr. Nicht, dass ich viel zu hinterlassen hätte, aber ich finde, für die Hinterbliebenen ist es leichter, wenn die Verhältnisse geordnet sind. Nun, da du in mein Leben getreten, zu seinem Mittelpunkt geworden bist und ich es mit dir verbringen möchte, haben sich die Dinge geändert. Obwohl noch nichts offiziell ist, Bis ich dir den Ring an den Finger stecke, den du dann zu der Halskette von mir tragen wirst, erscheint es mir wichtig, für den Fall, dass mir etwas zustoßen sollte, zumindest in finanzieller Hinsicht alles zu klären. Bestimmt bist du überwältigt und begeistert, wenn ich dir hiermit mitteile, dass ich dir meinen Ziegenstall in irgendwo vermache. Ich habe gleich gemerkt, wie sehr er dir nicht gefällt, aber der Grund, auf dem er steht, ist immerhin Baugrund und somit etwas wert. »Irgendetwas, auf irgendwo. Wäre das nicht ein hübscher Name für das Haus?« »Außerdem sollst du die Neptun, mein Zuhause auf See, bekommen. Das sind meine einzigen Besitztümer, die irgendeinen Wert besitzen. Abgesehen von meinem Muppet aber wahrscheinlich wärst du beleidigt, wenn ich dir das hinterlasse. Ach so, ich sollte das mickrige Treuhandvermögen von meinem großzügigen Vater nicht vergessen. Das dürfte zumindest für den schlechten Rotwein reichen, den du in irgendwo trinken wirst.« Und nun, Ali, hier könnte es emotional werden, möchte ich dir sagen, wie sehr ich dich liebe und was du mir in der kurzen Zeit bedeutet hast, die wir uns gekannt haben. Du hast meinem Leben neuen Sinn verliehen. Ich kann es gar nicht erwarten, dich zu halten, wann immer du dich übergeben musst, mit dir die Ursprünge deines seltsamen Familiennamens zu diskutieren und alles, wirklich alles über dich herauszufinden, während wir zusammen alt werden und unsere Zähne verlieren. Wenn du diese Zeilen doch lesen solltest, schau hinauf zu den Sternen und wisse, dass ich zu dir herunterblicke. Und wahrscheinlich ein Bierchen mit einem Paar trinke, der mir von deinen Kinderstreichen erzählt. Meine Ali, Alkione, du hast keine Ahnung, wie viel Freude du in mein Leben gebracht hast. Sei glücklich, das ist deine Gabe. Kuss, Kuss, Kuss, Theo Im schwindenden Dicht des Abends musste ich gleichzeitig lachen und weinen, weil der Brief so typisch für Theo war. Am folgenden Morgen frühstückten Celia und ich gemeinsam. Vor dem Zu-Bett-Gehen hatte sie mir mein Zimmer gezeigt, ohne eine Frage über den Inhalt des Briefs zu stellen, und dafür war ich ihr dankbar. Nun erklärte sie mir, daß sie Theos Tod melden und seine Überführung nach London organisieren müsse und wir uns auf einen Termin für seine Beisetzung einigen sollten. Ali, da wäre noch etwas. Theo fragt in seinem Brief an mich, ob du bei seiner Beerdigung Flöte spielen würdest. Ach, ich sah sie erstaunt an. Ja, seufzte sie. Er hat schriftliche Anweisungen für die Trauerfeier hinterlassen. Ein kombinierter Gedenk- und Trauergottesdienst, gefolgt von der Einäscherung, bei der übrigens niemand anwesend sein soll. Seine Asche möchte er im Hafen von Limington verstreut haben, wo er damals mit mir das Segeln gelernt hat. Glaubst du, du hältst es aus? Ich weiß es nicht. Er hat mir erzählt, dass du wunderbar Flöte spielst. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ist die von ihm gewählte Musik genauso unkonventionell, wie er selbst es war. Er wollte, dass du Jack's The Lad aus Phantasia on British Sea Song spielst. Ich ging im Kopf das Stück durch, das ich viele Jahre zuvor das letzte Mal gespielt hatte. Diese Bitte war so typisch Theo. Sie zeugte sowohl von seiner Liebe zum Segeln, als auch von seiner Lebensfreude. Ja, das spiele ich gern. Dann brach ich zum ersten Mal seit Theos Tod in Tränen aus. Zwölf Bereit? fragte Celia mich, als unser Wagen vor der Holy Trinity Church hielt. Ich nickte. Und nach einem kurzen, solidarischen Händedruck stiegen wir im Blitzlichtgewitter der Kameras aus und betraten die riesige Kirche. Was sie bis auf den letzten Platz gefüllt war, hätte mich fast zum Weinen gebracht. Celia und ich schritten den Gang zum Altar entlang. Angesichts dieser schrecklichen Parodie der Hochzeit, die Theo und ich hätten feiern können, wenn er noch am Leben gewesen wäre, musste ich schlucken. Als wir unsere Plätze in der vordersten Bank eingenommen hatten, begann der Gottesdienst. Theo hatte für die Trauerfeier unterschiedlichste Musik ausgewählt. Nach der Begrüßung durch den Geistlichen war ich an der Reihe. Ich gesellte mich zu den Geigen, dem Cello, den zwei Klarinetten und der Oboe, die Celia im vorderen Teil der Kirche platziert hatte, setzte mit einem stummen Stoßgebet die Flöte an und begann zu spielen. Als die anderen Musiker einstimmten und das Tempo schneller wurde, sah ich, wie sich die Trauergäste lächelnd einer nach dem anderen erhoben, bis sie alle standen und mit vor dem körperverschränkten Arm zu Jacks the Lad, dem traditionellen Seemannstanz, Sailors Hornpipe, aufführten. Hinterher erschollen Jubelrufe und Applaus. Wie jedes Mal, wenn dieses Stück gespielt wird, mußte es wiederholt werden. Danach setzte ich mich mit meiner Flöte wieder neben Celia, die meine Hand drückte. Danke, Ali. Vielen herzlichen Dank. Nun kam Rob nach vorn, stieg die Stufen zu Theos Sack hinauf und justierte das Mikrofon. Hm. Theos Mutter Celia hat mich gebeten, ein paar Worte zu sagen. Wie sie alle wissen, hat Theo sein Leben geopfert, um meines zu retten. Wofür ich ihm leider nicht mehr danken kann. Mir ist klar, dass sein Opfer schreckliches Leid über Celia und Ali gebracht hat. Die Frau, die er liebte. Theo, alle, die je in deiner Crew gewesen sind, schicken dir ihre Liebe... Ihre Achtung und ihren Dank. Du warst der Beste. Ali? Er sah mich an. Das folgende Stück wollte er für dich. Wieder spürte ich Silias Hand auf der Main, als ein Chormitglied sich erhob und somewhere, irgendwo, aus West Side Story sang. Obwohl mich die Worte zutiefst rührten, versuchte ich über Theos Scherz zu schmunzeln. Danach hoben acht Männer aus Theos Fastnet-Crew unter ihn rob den Sarg vorsichtig auf ihre breiten Schultern und trugen ihn aus der Kirche. Celia ging mit mir, den anderen Trauergästen, voran. Auf dem Weg nach draußen entdeckte ich vertraute Gesichter. Star und Cece lächelten mir voller Mitgefühl zu. Auf der Sloan Street sahen Celia und ich zu, wie Theus Sarg in den Leichenwagen geschoben wurde, der ihn ins Krematorium bringen würde. Als er sich entfernt und wir uns ein letztes Mal stumm verabschiedet hatten, fragte ich sie, wie meine Schwestern davon erfahren hatten. Theo hat mich in seinem Brief gebeten, Marina zu informieren, falls ihm etwas zustoßen sollte. Er dachte, du könntest den Beistand von ihr und deinen Schwestern bestimmt gebrauchen. Nun traten auch die anderen Trauergäste aus der Kirche und versammelten sich auf dem Gehsteig davor. Einige, hauptsächlich Segelfreunde, kamen auf mich zu, sprachen mir ihr Beileid aus und äußerten ihr Staunen über mein, ihn bis dahin unbekanntes, musikalisches Talent. Ein wenig abseits von der Menge entdeckte ich einen großgewachsenen Mann mit Anzug und dunkler Brille. Er wirkte so verloren, dass ich zu ihm ging. Hallo, begrüßte ich ihn. Ich bin Ali, die Freundin von Theo. Ich soll allen sagen, dass Sie noch auf einen Drink und einen Snack zu Celia mitkommen können. Es ist nur fünf Minuten von hier. Die Sonnenbrille verbarg seine Augen. Ich weiß, wo es ist. Früher habe ich dort gewohnt. Theos Vater. Freut mich sehr, sie kennenzulernen. Ich würde gerne mitkommen, aber wie Sie sicher verstehen, wäre ich vermutlich nicht willkommen. Ich senkte verlegen den Blick. Was in der Vergangenheit doch immer zwischen ihm und seiner Frau vorgefallen sein mochte, er hatte einen Sohn verloren. Schade, presste ich schließlich hervor. Sie müssen die junge Frau sein, die Theo heiraten wollte. Das hatte er mir vor ein paar Wochen in einer E-Mail geschrieben, bemerkte er mit seinem weichen amerikanischen Akzent, der sich so deutlich von Theos scharfem britischem unterschied. Hier ist meine Visitenkarte. Ich bin die nächsten Tage in der Stadt und würde mich freuen, mich mit Ihnen über meinen Sohn zu unterhalten. Trotz allem, was Sie vermutlich über mich gehört haben, war er mir wichtig. Sie sind eine kluge Frau. Bestimmt wissen Sie, dass es immer mehrere Sichtweisen gibt. Ja, Passhalt hatte einmal etwas sehr Ähnliches gesagt. Sie sollten zurückgehen. Es war schön, Sie kennenzulernen. Auf Wiedersehen, Ali. Er entfernte sich mit hängenden Schultern. Als ich mich wieder den anderen zuwandte, entdeckte ich Cece und Star, die auf mich warteten. Ich gesellte mich zu ihnen und sie umarmten mich. »Wie schrecklich, Ali«, sagte Cece. »Seit wir davon wissen, haben wir dir alle Nachrichten auf die Mailbox gesprochen. Es tut uns so leid, nicht wahr, Star?« »Ja«, Star nickte den Tränen nah. »Die Trauerfeier war sehr anrührend, Ali.« »Danke.« Wie schön dich Flötenspielen zu hören. Du hast es also noch nicht verlernt?", bemerkte CC. Da winkte Celia und deutete auf den großen schwarzen Wagen am Straßenrand. "Ich fahre mit Theus Mam. Kommt ihr noch mit zu ihr?" "Das geht leider nicht", antwortete CC. "Aber unsere Wohnung ist gleich drüben in Battersea. Melde dich doch einfach, wenn du dich besser fühlst und schau vorbei. Wir würden dich wirklich gern sehen, Ali", sagte es da und drückte mich noch einmal Wir sollen dich von den anderen grüßen. Pass auf dich auf, ja? Ich versuch's. Und nochmal danke, dass ihr gekommen seid. Als ich einige Tage später in dem gemütlichen, ein wenig altmodischen Gästezimmer von Celias Haus aufwachte, an dessen Fenstern geblümte Colfax und Fauler-Vorhänge hingen, die zu der Tagesdecke auf dem großen Holzbett und der verblichenen gestreiften Tapete passten, sagte mir ein Blick auf die Uhr, dass es fast halb elf war. Seit der Trauerfeier konnte ich endlich wieder schlafen. Fast unnatürlich tief. Doch am Morgen schlug ich die Augen mit einem Gefühl auf, als hätte ich zu viel getrunken oder eine Schlaftablette geschluckt. Nach mehr als zehn Stunden Schlaf war ich genauso erschöpft wie am Abend zuvor. Recht viel länger, dachte ich, konnte ich mich nicht bei Celia verkriechen, auch wenn mich unsere langen Gespräche über Theo trösteten. Celia wollte am folgenden Tag nach Italien fahren und hatte mir freundlicherweise angeboten, sie zu begleiten, aber ich wußte daß ich nach vorn blicken mußte doch die frage war wohin würde ich nun gehen ich hatte bereits beschlossen dem trainer der schweizer segelnationalmannschaft mitzuteilen daß ich nicht für die olympiaqualifikation zur verfügung stehen würde obwohl ceia mir geraten hatte mir von den ereignissen nicht die lust auf segeln verderben zu lassen durchlief mich bei dem gedanken aufs wasser zurückzukehren jedesmal ein schauer Vielleicht würde sich das eines Tages geben, aber auf keinen Fall rechtzeitig zu den langen Monaten harter Vorbereitung auf das wichtigste Sportereignis der Welt. Im Trainingslager wären zu viele Leute, die Theo gekannt hatten. Und außer mit seiner Mutter wollte ich mit niemandem über ihn sprechen. Nun, da ich Theo nicht mehr hatte und auch nicht mehr segelte, waren die Tage, die vor mir lagen, plötzlich leer und ich wußte nicht, wie ich sie füllen sollte. In dem verzweifelten Versuch, positiv zu bleiben, ...redete ich mir ein, dass die Ereignisse mich vielleicht wenigstens zu einem besseren Menschen machen würden. Motiviert durch diesen Gedanken nahm ich mein Handy heraus. Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich es, seit Theos Tod, der inzwischen mehr als zwei Wochen her war, nicht mehr eingeschaltet hatte. Als ich sah, daß wieder einmal die Batterie leer war, steckte ich es zum Aufladen ein. Kurz darauf hörte ich Geräusche, die mir sagten, dass SMS und Nachrichten auf der Mailbox eingegangen waren... Und wenig später las ich sie. Ali, ich wünschte, ich könnte bei dir sein. Nicht auszudenken, wie du dich fühlen musst. Alles Liebe, hatte Maya geschrieben. Ali, ich habe versucht, dich anzurufen, aber du gehst nicht ran. Ma hat's mir gesagt. Ich bin ganz aus der Fassung. Melde dich, wenn du mich brauchst. Ich bin Tag und Nacht für dich da. Kuss, Tigi. Dann wandte ich mich den Nachrichten auf der Mailbox zu. Bestimmt waren die meisten Beileidsbekundungen. Doch als ich die Älteste hörte, setzte mein Herz einen Schlag aus. Die Verbindung war schlecht und die Stimme klang gedämpft, aber es war Theo. »Hallo, Schatz. Ich rufe dich über Satellitentelefon an, solange es möglich ist. Wir sind irgendwo in der keltischen See. Das Wetter ist scheußlich. Selbst ich werde seekrank. Ich weiß, dass du mir böse bist, weil ich dich von Bord geschickt habe.« Aber bevor ich versuche, ein paar Stunden Schlaf zu kriegen, möchte ich dir noch einmal versichern, dass das absolut nichts mit deinen Fähigkeiten als Seglerin zu tun hat. Ehrlich gesagt wäre ich im Moment sogar froh, dich hier zu haben, denn du bist so viel wert wie zehn Männer. Bitte glaube mir, dass meine Entscheidung einzig und allein mit meiner Liebe zu dir zu tun hatte. Ich hoffe, dass du noch mit mir redest, wenn ich zurück bin. Gute Nacht, Liebes. Noch einmal, ich liebe dich. Bis bald. Ich spielte seinen Anruf wieder und wieder ab. Aufgrund der angegebenen Aufzeichnungszeit wusste ich, dass er sich etwa eine Stunde, bevor er an Deck gegangen und Rob ins Wasser gefallen war, gemeldet hatte. Diese Nachricht würde ich irgendwie für immer konservieren müssen. Ich liebe dich auch, flüsterte ich, und die letzten Reste meiner Wut darüber, dass er mich von Bord geschickt hatte, verflogen. Beim Frühstück sagte Celia mir, dass sie noch letzte Einkäufe für ihre Italienreise tätigen wolle. »Hast du schon entschieden, was du machen möchtest, Ali? Du weißt, dass du in meiner Abwesenheit gern hier bleiben kannst. Oder begleite mich. Bestimmt findest du noch einen Last-Minute-Flug nach Pisa. Danke, das ist wirklich sehr freundlich, aber ich denke, ich werde nach Hause fahren,« sagte ich, weil ich fürchtete, Celia allmählich zu Last zu fallen. »Wie du meinst, lass es mich nur wissen.« Nachdem sie das Haus verlassen hatte, ging ich nach oben, um CC und Star anzurufen. Ich wählte CCs Nummer, weil sie immer alles für die beiden organisierte, doch es meldete sich nur die Mailbox. Also rief ich Star an. Ali, hallo Star, wie geht's? Gut, danke, aber wichtiger, wie geht's dir? Okay, kann ich morgen bei euch vorbeischauen? Da bin ich allein. Cece ist unterwegs, Fotos von der Battersea Power Station machen als Anregung für eines ihrer Kunstprojekte, bevor das Areal erschlossen wird. Kann ich dich auch besuchen, wenn du allein bist? Gern. Nachdem ich das Gespräch beendet hatte, setzte ich mich aufs Bett. Es wäre das erste Mal, daß ich mehr als nur ein paar Minuten mit meiner jüngeren Schwester allein, ohne CC, verbringen würde. Ich nahm meinen Laptop aus dem Rucksack, stellte ihn auf die Frisierkommode und steckte ihn ein. Darauf befanden sich weitere Beileidsbekundungen und die üblichen Spam-Mails, darunter auch einer von einer Tamara, die mir Trost anbot, nun da die Nächte länger wurden. Dann fiel mein Blick auf einen Namen, den ich nicht sofort erkannte. Magdalena Jensen. Erst noch ein paar Sekunden erinnerte ich mich, dass sie die Übersetzerin war, die für mich das Buch aus Passals Bibliothek ins Englische übertrug. Liebe Mr. Pliés, die Übersetzung von Grieg Solveig Ogiek Macht mir viel Spaß, denn ich finde die Geschichte faszinierend, von der ich hier in Norwegen noch nichts gehört habe. Weil Sie vielleicht schon anfangen wollen, das Manuskript zu lesen, schicke ich Ihnen, was ich bisher geschafft habe, die ersten 200 Seiten. Der Rest sollte in den nächsten zehn Tagen folgen. Mit freundlichen Grüßen, Magdalena Ich öffnete den Anhang und las die erste Seite, dann die zweite und dritte und schließlich stöpselte ich den Laptop in der Steckdose neben dem Bett ein, daß ich es mir bequem machen konnte. Anna, Telemark, Norwegen, August 1875, 13. Anna Thomas-Datter-Landwig wartete darauf, daß Rosa, die älteste Kuh der Herde, den steilen Abhang herunterkam. Wie üblich trottete Rosa den anderen hinterher, die auf frische Weiden wechselten. »Sing für sie, Anna, dann kommt sie«, riet ihr Vater ihr immer. Anna sang den Anfang von Per Spellmann, Rosas Lieblingslied, der glockenhell ins Tal klang. Da sie wußte, daß Rosa eine Weile brauchen würde, setzte Anna sich ins raue Gras, zog die Knie bis ans Kinn und legte die Arme darum, ihre Lieblingshaltung zum Nachdenken. Sie atmete die immer noch warme Abendluft ein und bewunderte die Aussicht, während sie mit den Insekten auf den Feldern im Takt summte. Die Sonne begann auf der anderen Seite des Tals über den Bergen unterzugehen, so daß das Wasser des Sees darunter wie geschmolzenes Gold schimmerte. Schon bald wäre sie ganz verschwunden und die Nacht würde schnell hereinbrechen. In den beiden vergangenen Wochen hatte die Dämmerung, wenn Anna die Kühe zählte, jeden Tag ein klein wenig früher begonnen. Nach Monaten des Lichts bis fast Mitternacht hatte ihre Mutter nun zu Hause bestimmt die Öllampen angezündet. Außerdem waren Annas Vater und ihr jüngerer Bruder eingetroffen, um mit ihnen das Vieh vor dem Winter ins Tal zurückzutreiben. Dieses Ereignis läutete das Ende des nordischen Sommers und den Beginn der, wie es Anna erschien, endlosen Zeit fast völliger Dunkelheit ein. Das üppige Grün der Berge würde schon bald unter einer dicken, weißen Schneedecke liegen, und sie und ihre Mutter würden den Holzschuppen verlassen, indem sie die wärmeren Monate verbrachten, um zu ihrem Familienhof, ein wenig außerhalb des kleinen Orts Heddal, zurückzukehren. Als Rosa immer wieder stehen blieb, um an einem Grasbüschel zu schnuppern, sang Anna weitere Strophen von dem Lied. Annas Vater Anders glaubte nicht, dass Rosa noch einen Sommer erleben würde. Keiner schien so genau zu wissen, wie alt das Tier war, aber mit Sicherheit nicht viel jünger als die 18 Jahre von Anna. Die Vorstellung, dass Rosa nicht mehr länger da sein würde, um sie mit einem sanften Blick aus ihren bernsteinfarbenen Augen zu begrüßen, ließ sie schlucken. Und der Gedanke an die bevorstehenden langen, dunklen Monate brachte sie vollends zum Weinen. Wenigstens, dachte sie und wischte hastig die Tränen weg, Würde sie daheim in Hedal, Gherdi und Viva ihre Katze und ihren Hund wiedersehen? Sie tat nichts lieber, als sich die schnurrende Gherdi auf dem Schoß, davor Viva, die nur darauf wartete, die Krumen aufzulecken, vor dem warmen Herd zusammenzurollen und süße Gumme auf Brot zu essen. Obwohl Anna natürlich wußte, daß ihre Mutter sie nicht den ganzen Winter vor sich hinträumen lassen würde. Eines Tages wirst du selbst einen Haushalt führen müssen, Chare, und ich werde nicht da sein, um dich und deinen Mann zu bekochen, ermahnte ihre Mutter Berit in regelmäßigen Abständen. Egal, ob es sich um das Buttern, das Stopfen der Kleidung, das Füttern der Hühner oder das Ausrollen von Lefse, dem Fladenbrot, das ihr Vater dutzendweise verzehrte, handelte, Anna interessierte sich nicht besonders für ihre Pflichten im Haushalt und dachte noch nicht daran, irgendwann einen imaginären Ehemann zu bekochen. Obwohl Anna vier Jahre zuvor mit der Schule fertig geworden war, dachte sie noch immer voller Sehnsucht an die dritte Woche eines jeden Monats zurück, in der Fröken Jakobsen, die Lehrerin, die zwischen den Orten im Bezirk Telemark pendelte, mit neuen Dingen zum Lernen gekommen war. Ihre Stunden waren ihr bedeutend lieber gewesen, als die des strengen Pastors Ersleff, in denen sie ganze Bibelpassagen auswendig aufsagen mussten und vor der versammelten Klasse abgefragt wurden. »Anna« hatte es gehasst und war stets rot geworden, wenn die Augen aller auf ihr ruhten während sie über unbekannte Wörter stolperte. Früh Ersleff, die Frau des Pastors, war viel freundlicher und hatte im Kirchenchor mehr Geduld mit ihr. Oft gab sie ihr sogar den Solopart. Singen war so viel leichter als lesen, dachte Anna. Dabei schloß sie einfach nur die Augen und machte den Mund auf, und schon kamen Töne heraus, die allen zu gefallen schienen. Manchmal träumte sie davon, vor einer Gemeinde in einer großen Kirche in Christiania aufzutreten. Nur beim Singen hatte sie das Gefühl, etwas wert zu sein. Ansonsten, daran erinnerte ihre Mutter sie immer wieder gern, war ihre Gabe bis auf die Tatsache, dass sie damit die Kühe nach Hause locken und kleine Kinder in den Schlaf wiegen konnte, kaum von Nutzen. Alle gleichaltrigen Mädchen im Chor waren nun entweder verlobt oder verheiratet oder kämpften mit den Folgen ihrer Ehe oder Verlobung. Ihnen war immer zu übel, sie wurden dick, und am Ende gebaren sie einen rotgesichtigen, kreischenden Säugling und mussten mit dem Singen aufhören. Bei der Hochzeit ihres älteren Bruders Nils hatte Anna sich Fragen von Verwandten gefallen lassen müssen, ob sie denn nicht auch bald heiraten werde, aber da bisher noch kein Verehrer für Anna aufgetaucht war, blieb sie als Letzte mit den Gammelfröken, wie ihr jüngerer Bruder Knut die unverheirateten älteren Frauen im Ort nannte, zurück. »So Gott will, wirst du irgendwann einen Ehemann finden, dem es gelingt, das Essen auf seinem Teller nicht zu sehen, wenn er in deine hübschen blauen Augen schaut,« neckte ihr Vater anders sie oft. Sie wußte daß ihre Familie sich fragte, ob Lars Trülsen, der regelmäßig von ihren angebrannten Gerichten kostete, dieser mutige Mann sein würde. Er und sein kränkelnder Vater lebten auf dem Nachbarhof in Hedal. Annas zwei Brüder hatten Lars einzelkind und seit seinem sechsten lebensjahr ohne Mutter zum inoffiziellen dritten im bunde gemacht weswegen er abends oft mit der Familie Landwig aß Anna erinnerte sich wie sie in den langen Wintern miteinander gespielt hatten. ihre groben lauten Brüder hatten einen riesenspa daran gehabt einander gegenseitig im Schnee einzugraben so daß ihre für die Landwigs so typischen rotgoldenen Haare in der weißen Landschaft leuchteten während der ruhigere Lars zu ihrer Enttäuschung immer mit einem Buch ins Haus gegangen war. Als ältester Sohn wäre Nils im Normalfall mit seiner frisch angetrauten nach der Hochzeit auf dem Hof der Landwix geblieben. Doch weil diese nach dem Tod ihrer Eltern vor kurzem deren Anwesen in einem Ort einige Stunden von Hedal weg geerbt hatte, war Nils dorthin gezogen, um ihn zu übernehmen. Deshalb mußte Knut nun ihrem Vater allein helfen. So saß jetzt oft nur Anna bei Lars, der nach wie vor gern zu Besuch kam. Manchmal erzählte er ihr mit leiser Stimme von den Geschichten, die er las, von Welten, die sich so viel aufregender anhörten als Hedal. »Ich bin gerade mit Pergint fertig«, teilte er ihr eines Abends mit. »Mein Onkel in Christiania hat mir das Buch geschickt. Ich glaube, es könnte dir gefallen. Ich halte es für das bisher Beste von Ibsen.« Als Anna verlegen den Blick senkte, Weil sie Ibsen nicht kannte, berichtete Lars von Norwegens größtem lebendem Dramatiker, der aus Schien, einer Stadt in der Nähe von Hedal, stammte und die norwegische Literatur und Kultur in der ganzen Welt bekannt machte. Lars behauptete, alles von Ibsen gelesen zu haben. Anna glaubte sogar, dass Lars überhaupt die meisten Bücher gelesen hatte und er gestand ihr, dass er davon träume, eines Tages selbst Schriftsteller zu werden aber hier wird es wahrscheinlich nicht möglich sein sagte er und sah sie mit seinen blauen augen an norwegen ist klein und viele von uns sind nur wenig gebildet aber in amerika habe ich gehört kann man wenn man nur hart genug arbeitet werden was man möchte anna wußte daß lars sich zur vorbereitung darauf selbst englisch beigebracht hatte er schrieb gedichte in dieser sprache die er bald einem verleger schicken wollte Jedes Mal, wenn er von Amerika zu erzählen anfing, versetzte es Anna einen Stich, weil ihr klar war, daß er sich die Reise dorthin nicht würde leisten können. Sein Vater litt unter Arthritis und konnte die Finger kaum noch bewegen, weswegen Lars den Hof allein führte und nach wie vor in dem heruntergekommenen Bauernhaus wohnte. Eines Abends, im vergangenen Winter, Als Anna sich abgemüht hatte, den Text eines neuen Lieds für Früh Ersleff zu lernen, hatte Lars den Blick von seinem Buch gehoben und sie von der anderen Seite des Küchentischs aus angesehen. »Soll ich dir helfen?« hatte er gefragt. Als sie merkte, daß sie immer wieder dieselben Wörter laut ausgesprochen hatte, war sie rot geworden und hatte überlegt, ob sie seine Nähe ertragen könnte, weil er immer so schrecklich nach Schweinen stank. am ende hatte sie genickt, und er hatte sich zu ihr gesetzt. Dann waren sie gemeinsam Wort für Wort durchgegangen, bis sie das Gefühl hatte, den Liedtext von Anfang bis Ende ohne Pause lesen zu können. »Danke für deine Hilfe«, hatte sie gesagt. »Gern geschehen«, er war rot geworden. »Wenn du möchtest, bringe ich dir das Lesen und Schreiben besser bei, vorausgesetzt du versprichst mir, hin und wieder für mich zu singen. Da Anna wußte daß sie das Lesen und Schreiben in den vier Jahren seit dem Ende der Schule vernachlässigt hatte, war sie dankbar gewesen. Danach hatten sie im vergangenen Winter an vielen Abenden am Küchentisch die Köpfe zusammengesteckt und zum Missvergnügen von Annas Mutter war ihre Stickerei liegen geblieben. Schnell waren sie von Kirchenliedern zu Büchern übergegangen, die Lars von zu Hause mitbrachte, in Wachspapier eingewickelt, um sie vor dem unablässigen Regen und Schnee zu schützen. Und nach der Arbeit hatte Anna für ihn gesungen. Obwohl ihre Eltern zunächst Sorge gehabt hatten, dass sie ein Bücherwurm werden könnte, freuten sie sich nun, wenn Anna ihnen vorlas. Auch das Schreiben übte sie, stellte Lars schmunzelnd fest, als er sah, wie sie den Stift so fest packte, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. »Der läuft dir schon nicht weg«, sagte er, und brachte ihre Finger vorsichtig in die richtige Position. Eines Abends schlüpfte er in seinen dicken Wolfspelz und öffnete die Tür, durch die schmetterlingsgroße Schneeflocken hereingeweht wurden. Als eine davon auf Annas Nase landete, wischte Lars sie ihr schüchtern weg. Seine große Hand fühlte sich rau an auf ihrer Haut. Er steckte sie hastig wieder in seine Manteltasche. »Gute Nacht«, murmelte er, und ging hinaus in die winterliche Dunkelheit. Sobald die Tür sich hinter ihm geschlossen hatte, schmolzen die Schneeflocken auf dem Boden Nachdem sie sich vergewissert hatte, daß Rosa zur übrigen Herde trottete, die friedlich auf dem Abhang unter ihr weidete, machte Anna sich auf den Weg zur Hütte. Nun war ihr klar, daß sie noch nicht bereit war für Veränderungen. Sie wollte nur jeden Sommer wieder hierher zurückkommen und bei Rosa sitzen. Vielleicht hielt ihre Familie sie für naiv, aber Anna wußte genau, was sie für sie plante. Sie erinnerte sich lebhaft, wie merkwürdig Lars sich vor dem Sommer von ihr verabschiedet hatte. Er hatte ihr Ibsens Pergint zu lesen gegeben und sanft eine ihrer Hände mit der Seinen umfaßt als sie das Buch entgegennahm. Sie war erstarrt, weil seine Berührung seltsam vertraut gewesen war, nicht mehr geschwisterlich wie bis dahin. Plötzlich hatte sie einen neuen Ausdruck in seinen tiefblauen Augen gesehen, und er war ihr wie ein Fremder erschienen. An jenem Abend war sie über diesen Blick schaudernd ins Bett gegangen, weil sie ahnte, was er bedeutete. Ihre Eltern wußten offenbar von Lars' Absichten. »Wir könnten das Land der Trülzens als Annas Mitgift kaufen,« hatte sie ihren Vater eines Nachts zu ihrer Mutter sagen hören. »Für Anna ließe er sich doch bestimmt jemand aus einer besseren Familie finden,« hatte Berit mit leiser Stimme erwidert. »Die Horkunzens unten in Bö«, »Haben auch einen unverheirateten Sohn?« »Ich hätte sie gern in der Nähe«, hatte er Anders erwidert. »Wenn ich das Land der Trilsens kaufe, würde das in den drei Jahren, in denen sich der Boden erholt, nichts einbringen. Aber wenn es dann soweit ist, könnten wir damit unseren Ertrag verdoppeln. Ich denke, etwas Besseres als Lars finden wir, weil Anna eine so schlechte Hausfrau ist, nicht?« Diese Bemerkung hatte weh getan. Und Anna ärgerte es, als ihre Eltern ganz offen über mögliche Heiratspläne von ihr und Lars zu sprechen begannen. Konnten sie sie nicht einfach fragen, ob sie Lars heiraten wolle? Weil sie das nicht taten, sagte ihnen Anna auch nicht, dass sie ihn zwar mochte, aber ganz bestimmt nicht davon überzeugt war, ihn lieben zu können. Obwohl sie ab und zu überlegt hatte, wie es sein würde, einen Mann zu küssen, war sie sich nicht sicher, ob ihr das tatsächlich gefallen würde. Und über diese andere unbekannte Sache, das, was geschehen musste, um Kinder zu bekommen, konnte sie nur Mutmaßungen anstellen. Nachts hörte sie gelegentlich ein merkwürdiges Knarren und Stöhnen aus dem Schlafzimmer ihrer Eltern. Als sie Knut danach fragte, antwortete dieser kichernd, so seien sie alle in die Welt gekommen. Wenn das so ähnlich war wie beim Bullen und der Kuh, Anna schauderte. Wie dieses brüllende Monster ermutigt werden musste, die Kuh zu besteigen, wie man ihm dabei half, das Ding in sie hineinzuschieben, damit sie ein paar Monate später kalbte. Gern hätte sie ihre Mutter gefragt, ob das bei Menschen ähnlich war, aber sie brachte nicht den Mut dazu auf. Und noch schlimmer! In diesem Sommer hatte sie sich durch Pergint gequält und begriff auch, nachdem sie endlos lange über die Geschichte nachgedacht hatte, nicht, warum das arme Bauernmädchen Solveig das ganze Leben damit vergeudete, auf einen Schürzenjäger wie Peer zu warten und ihn dann, als er tatsächlich wiederkehrte, zurücknahm und seinen Kopf in ihren Schoß legte. »Ich hätte ihn Viva zum Spielen gegeben«, murmelte sie, als sie den Hof fast erreicht hatte. Zu einem Schluss war sie in diesem Sommer gelangt. Sie würde niemals einen Mann heiraten, den sie nicht liebte. Vom Ende des Pfads aus sah sie die seit Generationen unveränderte rustikale Holzhütte, deren torfbedecktes Dach sich leuchtend grün von den dunkleren Fichten drumherum abhob. Anna wusch sich die Hände in dem Fass neben dem Eingang, um den Geruch der Kühe loszuwerden, bevor sie den gemütlichen Küchenwohnbereich betrat, wo, wie sie es vorhergesehen hatte, bereits die Öllampen brannten. Sie nahm eine der Lampen vom Tisch, überquerte den abgetretenen Holzfußboden und öffnete die Tür zu ihrem Zimmer. Es war gerade genug Platz, um sich hineinzuschlängeln, weil das Bett bis zur Tür reichte. Nachdem sie die Lampe auf dem Nachtkästchen abgestellt hatte, löste sie ihre Haube, so daß sich ihre tizianroten Locken über ihre Schultern ergossen. Dann setzte sich Anna mit ihrem fast blinden Spiegel aufs Bett und betrachtete ihr Gesicht, bevor sie einen Schmutzfleck von ihrer Stirn wischte, um fürs Essen ordentlich zu sein. Sie hielt sich nicht für sonderlich hübsch. Ihre Nase wirkte im Vergleich zu ihren großen blauen Augen und ihren vollen geschwungenen Lippen viel zu klein. Das einzig Gute am Winter, dachte sie, war, dass die Sommersprossen, die sich im Sommer großflächig auf ihrem Nasenrücken und ihren Wangen ausbreiteten, verblassten und bis zum nächsten Frühjahr vollends verschwanden. Seufzend legte sie den Spiegel weg, schlängelte sich wieder hinaus und warf einen Blick auf die Uhr an der Wand in der Küche. Es war sieben. »Warum?« fragte sie sich verwundert. »War noch niemand zu Hause, wenn doch ihr Vater und Knut erwartet wurden?« »Hallo?« rief sie, ohne eine Antwort zu erhalten, trat hinaus in die Dämmerung und ging zur hinteren Seite der Hütte, wo ein rustikaler Kiefernholztisch auf dem nackten Boden stand. Zu ihrer Überraschung saßen dort ihre Eltern und Knut mit einem Fremden, dessen Gesicht vom Schein der Öllampe erhellt wurde. »Wo hast du denn gesteckt, Kind?« fragte ihre Mutter und stand auf. »Ich habe die Kühe vom Berg heruntergeholt, wie du es wolltest.« »Du warst Stunden weg,« rückte Berit sie. »Ich musste Rosa suchen, die anderen hatten sie weit zurückgelassen. Jetzt bist du ja da.« Berit klang erleichtert. »Dieser Herr hat deinen Vater und deinen Bruder zu uns begleitet, um dich kennenzulernen.« Anna fragte sich, was der Herr von ihr wollte. Bisher war nie jemand aufgetaucht, um sie kennenzulernen. Er kam eindeutig nicht vom Land, denn er hatte eine dunkle Jacke mit breiten Revers und einem Seidenhalstuch an, dazu eine Flanellhose, die, obwohl am Saum Schlamm verspritzt, derart war, wie vornehme Leute in der Stadt sie trugen. Außerdem hatte er einen langen, an den Enden gezwirbelten Schnurrbart, der sie ein wenig an die Hörner einer Ziege erinnerte, und aufgrund seiner Falten im Gesicht schätzte Anna ihn auf Mitte fünfzig. Er musterte sie mit einem anerkennenden Lächeln. »Komm, Anna, begrüße Herrn Bayer!« Ihr Vater winkte sie heran, während er den Zinnbecher des Herrn mit hausgemachtem Bier aus dem großen Krug auf dem Tisch füllte. Anna näherte sich dem Mann zögernd, der sich sofort erhob und ihr die Hand hinstreckte. Als sie sie ihm gab, schüttelte er sie nicht, sondern umfasste sie mit den Seinen. »Fröken Landwig, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen.« »Tatsächlich?« fragte sie verblüfft. »Anna, sei nicht so unhöflich,« ermahnte ihre Mutter sie. »Aber nein,« mischte sich der Herr ein. »Bestimmt wollte Anna nicht so klingen. Sie ist nur verwundert, mich zu sehen.« Ihre Tochter ist es sicher nicht gewöhnt, dass zu Hause ein Fremder auf Sie wartet. Anna, wenn Sie sich setzen würden, erkläre ich Ihnen, warum ich hier bin. Annas Eltern und Knut sahen ihn erwartungsvoll an. Erlauben Sie mir zunächst, mich vorzustellen. Ich heiße Franz Bayer und bin Professor für norwegische Geschichte an der Universität von Christiania. Außerdem spiele ich Klavier und unterrichte Musik. Meine gleichgesinnten Freunde und ich verbringen die meisten Sommer in der Region Telemark, um Nachforschungen über die nationale Kultur anzustellen, die sie in dieser Gegend so gut bewahren, und um junge musikalische Talente zu finden, die wir in der Hauptstadt Christiania vorstellen können. In Hedal bin ich wie überall zuerst in die Kirche gegangen, wo ich früh Erslev, die Frau des Pastors, die den Kirchenchor leitet, kennenlernte. Als ich sie fragte, ob sich darin außergewöhnliche Stimmen befänden, hat sie die ihre erwähnt. Sie behauptet, sie hätten die Stimme eines Engels. Deswegen bin ich hier. Er breitete lächelnd die Arme aus. Ihre Eltern haben mich ausgesprochen gastfreundlich aufgenommen. Anna blieb vor Erstaunen der Mund offen stehen. Sie schloss ihn hastig, weil sie nicht wollte, dass ein kultivierter Städter wie er sie für eine ungebildete Bäuerin hielt. »Ich fühle mich geehrt, dass Sie die weite Fahrt auf sich genommen haben, um mich kennenzulernen«, sagte sie, und machte einen höchst anmutigen Knicks. »Wenn Ihre Chorleiterin Recht hat, und Ihre Eltern sind ebenfalls der Meinung, dass Sie Talent besitzen, ist die Ehre ganz meinerseits«, erklärte Herr Bayer galant. »Sie könnten mir gleich beweisen, dass ihrer aller Überzeugung stimmt. Ich würde mir sehr wünschen, dass Sie für mich singen, Anna.« »Das macht Sie gern«, sagte Anders, als Anna ihn unsicher ansah. »Anna?« »Aber ich kenne nur Volks- und Kirchenlieder, Herr Bayer.« »Das reicht völlig«, beruhigte er Sie. »Sing per Spellmann«, meinte Ihre Mutter. »Das wäre doch ein sehr schöner Anfang«, Herr Bayer nickte. »Aber das Lied singe ich immer nur den kühn vor.« »Dann stellen Sie sich einfach vor, ich sei Ihre Lieblingskuh und Sie wollten mich nach Hause locken,« schlug Herr Bayer belustigt vor. »Gut, ich gebe mein Bestes.« Anna schloss die Augen, versuchte sich, in die Berge zu Rosa zu versetzen, holte tief Luft und begann zu singen von dem armen Geiger, der seine Kuh eintauscht, um seine Fiedel zurückzubekommen. Sobald das letzte Wort in der klaren Abendluft verklungen war, öffnete sie die Augen wieder und blickte Herrn Bayer fragend an. Er musterte sie eine ganze Weile schweigend. »Jetzt vielleicht ein Kirchenlied. Kennen Sie?« »Haregüt dit dire navn o are?« erkundigte er sich. Anna nickte und fing erneut zu singen an. Als sie geendet hatte, zog Herr Bayer ein großes Taschentuch heraus, und tupfte sich die Augen ab. »Meine junge Dame«, sagte er gerührt, »das war fantastisch, und jede Stunde Rückenschmerzen wert, die ich nach der holprigen Fahrt hierherauf haben werde.« »Sie müssen bei uns übernachten«, meldete sich Berit zu Wort. »Sie können das Schlafzimmer von unserem Sohn Knut haben, er schläft dann in der Küche.« »Danke, meine Gute. Ich nehme Ihr Angebot gern an, denn wir haben viel zu besprechen.« Verzeihen Sie, wenn ich so direkt bin, aber hätten Sie möglicherweise ein Stück Brot für mich müden Reisenden? Ich habe seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Oh, Entschuldigung, rief Berit entsetzt aus, daß sie das bei all der Aufregung völlig vergessen hatte. Natürlich, Anna und ich bereiten gleich etwas zu. Und in der Zwischenzeit unterhalten Herr Landwig und ich uns darüber, wie man Annas Stimme einer breiteren Öffentlichkeit in Norwegen zugänglich machen kann. Anna folgte ihrer Mutter mit großen Augen in die Küche. »Was wird er von uns denken, dass wir so arm oder wenig gastfreundlich sind, einem Gast nichts anbieten zu können?« jammerte Berit, während sie Brot, Butter und Pökelfleisch auf einen Teller gab. »Bestimmt erzählte er in Christiania ja allen seinen Freunden von unseren schlechten Manieren.« »Mur, Herr Bayer scheint mir ein netter Herr zu sein. Das tut er schon nicht. Wenn wir hier fertig sind, muss ich Holz für den Kamin holen.« »Beeil dich, der Tisch muss auch noch gedeckt werden.« »Ja, Mur«, sagte Anna und ging mit einem großen Weidenkorb hinaus. Nachdem sie ihn mit Holzscheiten gefüllt hatte, betrachtete sie kurz die funkelnden Lichter der wenigen anderen menschlichen Behausungen, die in Richtung See an den Hügeln leuchteten.« Obwohl sie keine klare Vorstellung davon hatte, was der Besuch von Herrn Bayer für sie bedeutete, kannte sie doch Geschichten von anderen begabten Sängern und Musikern, die aus Orten der Region Telemark von Professoren wie Herrn Bayer in die Stadt mitgenommen worden waren. Und sie überlegte, ob sie ihn, wenn er sie tatsächlich fragte, begleiten wollte. Doch weil ihre Erfahrungen sich auf Heddal und den einen oder anderen Ausflug noch Schien beschränkten, konnte sie sich nicht vorstellen, was ein solcher Umzug mit sich bringen würde. Als Anna hörte, wie ihre Mutter sie rief, kehrte sie in die Hütte zurück. Am folgenden Morgen drehte Anna sich in den trägen Sekunden zwischen Schlafen und Wachen in dem Bewusstsein in ihrem Bett herum, das tags zuvor etwas Unglaubliches passiert war. Wenig später stand sie auf und machte sich daran, all die Kleiderschichten aus langer Unterhose, Unterhemd, cremefarbener Bluse, schwarzem Rock und bunt bestickter Weste anzuziehen, die sie jeden Tag trug. Nachdem sie ihre Baumwollhaube aufgesetzt und ihre Haare darunter geschoben hatte, schlüpfte sie in ihre Schuhe. Am Abend zuvor hatte sie nach dem Essen zwei weitere Volkslieder und noch ein Kirchenlied gesungen, bevor ihre Mutter sie ins Bett schickte. Bis dahin war es in dem Gespräch nicht um Anna gegangen, sondern um das ungewöhnlich warme Wetter und die Ernte des folgenden Jahres. Doch von ihrem Zimmer aus hatte Anna durch die dünnen Holzwände dann die gedämpften Stimmen von ihren Eltern und Herrn Bayer gehört, die sich über ihre Zukunft unterhielten. Einmal hatte sie es sogar gewagt, ihre Tür einen Spalt weit zu öffnen, um besser lauschen zu können. »Natürlich mache ich mir Gedanken, weil meine Frau, wenn Anna in die Stadt geht, den Haushalt allein führen muss,« hatte sie ihren Vater sagen hören. »Vielleicht sind Kochen und Putzen nicht gerade ihre Stärken, aber sie ist fleißig und kümmert sich gut um die Tiere«, hatte Berit hinzugefügt. »Wir finden bestimmt eine Lösung«, hatte Herr Bayer sie beruhigt. »Selbstverständlich bin ich bereit, Ihnen eine Entschädigung für den Verlust von Annas Arbeitskraft zu zahlen.« Anna, der es ob der Summe den Atem verschlug, hatte die Tür leise wieder geschlossen. »Sie verschachern mich wie eine Kuh auf dem Markt«, hatte sie wütend, aber auch ein wenig aufgeregt gemurmelt und war erst sehr viel später eingeschlafen. Am folgenden Morgen lauschte Anna beim Haferbrei schweigend, wie ihre Familie über Herrn Bayer redete, der nach der anstrengenden Fahrt noch immer schlief. Offenbar hatte sich die Begeisterung vom Vorabend mittlerweile abgekühlt, denn ihre Familie war sich nicht mehr so sicher, ob es klug wäre, ihre einzige Tochter mit einem Fremden in die Stadt gehen zu lassen. »Wir haben nur sein Wort«, sagte Knut, ein wenig verstimmt, weil er Herrn Bayer sein Bett hatte überlassen müssen. »Woher sollen wir wissen, daß Anna bei ihm gut aufgehoben ist?« »Wenn Früh Ersleff ihn hergeschickt hat, muß er ein angesehener, gottesfürchtiger Mann sein«, bemerkte Berit, während sie eine große Schale Haferbrei mit einem Löffel eingemachter Moltebeeren obendrauf herrichtete. »Ich denke, es ist das Beste, wenn ich nächste Woche in Heddal mit dem Pastor und seiner Frau spreche.« meinte Anders. Berit nickte zustimmend. Dann muss er uns Bedenkzeit geben und noch einmal wiederkommen, um alles zu bereden. Anna, der klar war, dass ihre Zukunft von der Entscheidung abhing und die selbst nicht so recht wußte was sie von alledem halten sollte, wagte nicht, etwas zu sagen. Sie entfernte sich, bevor ihre Mutter ihr neue Aufgaben zuteilen konnte, weil sie den Tag bei den Kühen verbringen und in Ruhe nachdenken wollte. Beim Gehen vor sich hinsummend überlegte sie, warum Herr Bayer sich so stark für sie interessierte, wenn es doch in Christiania bestimmt viele bessere Sängerinnen gab als sie. Sie hatte nur noch wenige Tage in den Bergen, bevor sie für den Winter nach Hedderl zurück mußte, und plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie im folgenden Sommer vielleicht gar nicht mehr hierher zurückkehren würde. Also schlang sie die Arme um Rosa, drückte ihr einen Kuss auf die Stirn, machte die Augen zu und sang traurig ein Lied. Eine Woche später in Heddal ging Anders zu Pastor Ersleff und seiner Frau, die ihn hinsichtlich des Charakters und der Referenzen des Professors beruhigten. Offenbar hatte Herr Bayer bereits andere junge Frauen unter seine Fittiche genommen und zu professionellen Sängerinnen ausgebildet, von denen eine, wie früh Ersleff schwärmte, sogar im Chor des Theaters in Christiania sang. Als Herr Bayer sie wenig später besuchte, bereitete Berit einen ausgezeichneten Schweinebraten zu. Nach dem Essen wurde Anna nach draußen geschickt, um wie üblich die Hühner zu füttern und die Wassertröge zu füllen. Mehrmals hielt sie sich in der Nähe des Küchenfensters auf, weil sie hören wollte, was drin gesagt wurde, doch ohne Erfolg. Am Ende holte Knut sie hinein. Drinnen tranken ihre Eltern gemütlich mit Herrn Bayer das selbstgebraute Bier ihres Vaters. Herr Bayer begrüßte sie mit einem freundlichen Lächeln, als sie sich mit Knut an den Tisch setzte. »Anna? Ihre Eltern haben zugestimmt, dass sie ein Jahr lang bei mir in Christiania leben. Ich werde ihr Mentor und Lehrer sein und habe ihnen versprochen, in dieser Zeit für sie in loco parentis zu agieren. Was sagen Sie dazu?« weil Anna sich nicht anmerken lassen wollte, dass sie die Ausdrücke »Mentor« in »Loco parentis« und »Agieren« nicht kannte, schwieg sie. »Herr Bayer meint, dass du bei ihm in seiner Wohnung in Christiania leben wirst, dass er dir das richtige Singen beibringen, dich einflussreichen Leuten vorstellen und für dich sorgen wird, als wärst du seine eigene Tochter,« erklärte Barrett und legte eine Hand auf Annas Knie. Als Herr Bayer Den verblüfften Gesichtsausdruck Annas sah, beeilte er sich, sie zu beruhigen. Wie ich ihren Eltern erklärt habe, entsprechen die Wohnverhältnisse selbstverständlich in jeder Hinsicht der Schicklichkeit. Meine Haushälterin, Fröken Oldstatter, lebt ebenfalls in meiner Wohnung und wird ständig anwesend sein, um ihnen Gesellschaft zu leisten und sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Außerdem habe ich ihren Eltern Empfehlungsschreiben von meiner Universität und der Musikvereinigung in Christiania vorgelegt. Sie haben also nichts zu befürchten, meine liebe junge Dame. Verstehe, Anna nippte an dem Kaffee, den ihre Mutter ihr gereicht hatte. »Gefällt Ihnen der Plan, Anna?« erkundigte sich Herr Bayer. »Ich glaube schon.« »Herr Bayer ist außerdem bereit, sämtliche Unkosten für dich zu übernehmen,« meldete sich ihr Vater zu Wort. »Das ist eine wunderbare Gelegenheit, Anna. Er findet, dass du großes Talent besitzt.« »Ja,« bestätigte Herr Bayer. »Sie haben eine der reinsten Stimmen, die ich je gehört habe.« Sie werden nicht nur in Musik ausgebildet, sondern lernen auch Sprachen. Ich werde Hauslehrer einstellen, die Ihnen das Lesen und Schreiben besser beibringen. Entschuldigung, Herr Bayer, fiel Anna ihm ins Wort. Das kann ich beides bereits ganz gut. Das ist eine große Hilfe. Dann können wir uns schneller der Stimme zuwenden, als ich dachte. Und, Anna, sagen Sie ja? Anna hätte gern nach dem Warum gefragt. »Warum wollte er ihren Eltern Geld dafür geben, dass er seine Zeit opferte, um sie und ihre Stimme zu fördern? Und warum wollte er sie obendrein in seiner Wohnung leben lassen?« Da sich jedoch niemand sonst diese Fragen zu stellen schien, ließ sie es bleiben. Vier Augenpaare richteten sich auf sie. »Ich...« »Ja?« fragten ihre Eltern und Herr Bayer unisono. »Bitte versprecht mir...« dass ihr Rosa, wenn sie in meiner Abwesenheit sterben sollte, nicht esst.« Mit diesen Worten brach Anna Landwick in Tränen aus. 14. Nach der Abreise von Herrn Bayer herrschte im Haus der Landwigs hektische Aktivität. Annas Mutter nähte eine Tasche für ihre Tochter, in der sie ihre wenigen Habseligkeiten nach Christiania bringen konnte. Ihre beiden besten Röcke und Blusen, dazu ihre Unterwäsche, wurden mit höchster Sorgfalt gewaschen und ausgebessert, weil Berit nicht wollte, dass die hochnäsigen Städter ihre Tochter für ein gewöhnliches Bauernmädchen hielten. Früh Ersleff, die Frau des Pastors, gab ihr ein neues Gebetbuch mit knisternden weißen Seiten und ermahnte sie, jeden Abend ein Dankgebet zu sprechen und sich nicht von den heidnischen Sitten in der Stadt anstecken zu lassen. Pastor Ersleff würde Anna von Drammen aus im Zug nach Christiania begleiten, weil er ohnehin an einem kirchlichen Treffen dort teilnehmen musste. Anna selbst blieb kaum noch ein freier Moment, um in Ruhe über ihre Entscheidung nachzudenken. Wann immer Zweifel an ihr nagten, bemühte sie sich, diese beiseite zu schieben. Ihre Mutter hatte ihr gesagt, dass Lars sie am folgenden Tag besuchen wolle. Als Anna sich an die mit gedämpfter Stimme geführten Gespräche ihrer Eltern über ihre mögliche Heirat erinnerte, begann ihr Herz wie wild zu klopfen. Irgendwie schienen, egal was die Zukunft für sie in Hedal oder in Christiania bereithielt, immer andere für sie zu entscheiden. »Lars ist da«, verkündete Berit am folgenden Morgen, als hätte Anna nicht selbst aufgeregt darauf gelauscht, wie er den Schlamm vom Septemberregen vor der Tür abstampfte. »Ich mache die Tür auf. Du kannst ihn im Wohnzimmer empfangen.« Anna wußte daß das Wohnzimmer der Raum für ernste Angelegenheiten war. Darin befanden sich die Sitzbank, ihr einziges gepolstertes Möbelstück, sowie eine Vitrine mit einer Mischung aus Tellern und kleinem Nippes, den ihre Mutter für gut genug hielt, um ihn Besuchern zu präsentieren. Hier hatten auch die Särge von drei Großeltern gestanden, als sie von dieser Welt gegangen waren. Auf dem schmalen Flur kam Anna zu Bewusstsein, dass sich in dem Zimmer kaum jemals jemand aufgehalten hatte, der noch atmete. Als sie die Tür öffnete, schlug ihr abgestandene Luft entgegen. Das düstere Umfeld passte zu dem Gespräch, das ihr bevorstand. Sie überlegte, wo genau sie Lars erwarten sollte. Als sie seine schweren Schritte im Durchgang hörte, setzte sich Anna hastig auf die Wandbank, deren Polster fast so hart waren wie das Kiefernholz darunter. Und als es an der Tür klopfte, kicherte Anna. Noch niemals zuvor hatte irgendjemand um Erlaubnis gebeten, einen Raum zu betreten, der nicht ihr Schlafzimmer war. »Ja?« fragte sie. Die Tür öffnete sich, und ihre Mutter streckte das runde Gesicht herein. »Lars ist da.« Er hatte seine dichten, blonden Haare glatt gebürstet und trug sein bestes cremefarbenes Hemd sowie die schwarze Hose, die er sonst nur in der Kirche anhatte, dazu einen Mantel, den Anna nicht kannte, mitternachtsblau, eine Farbe, die prima zu seinen Augen passte, dachte sie. Anna fand ihn gut aussehend, doch das gleiche galt für ihren Bruder Knut, und den wollte sie nun wirklich nicht heiraten. Bei ihrem letzten Zusammensein hatte Lars ihr den Pergint gegeben und ihre Hand gehalten. Als sie sich daran erinnerte, schluckte sie. Anna stand auf, um ihn zu begrüßen. »Hallo, Lars.« »Möchtest du einen Kaffee, Lars?« erkundigte sich Berit von der Tür aus. »Nein, danke, Frühlandwick.« »Gut«, sagte Annas Mutter nach kurzem Zögern. »Dann lasse ich euch jetzt allein, damit ihr euch unterhalten könnt.« »Möchtest du dich setzen?« fragte Anna Lars, sobald Berit sich entfernt hatte. »Ja,« antwortete er und nahm Platz. Anna setzte sich, die Hände im Schoß verschränkt, ans äußerste Ende der Bank. »Anna,« Lars räusperte sich, »weißt du, warum ich hier bin?« »Weil du immer da bist?« Er musste lachen. »Ja, wahrscheinlich.« »Wie war der Sommer?« »Nicht schlechter als die anderen davor.« »Aber dieser Sommer war doch bestimmt ein besonderer für dich, oder?« hakte er nach. »Du meinst wegen Herrn Bayer, dem Mann aus Christiania?« »Ja. früh Ersleff hat allen davon erzählt. Sie ist sehr stolz auf dich.« »Und ich bin es auch,« fügte er hinzu. »Du bist jetzt bestimmt die berühmteste Person in ganz Telemark, natürlich abgesehen von Herrn Ibsen.« »Und? Wirst du gehen?« fahr und Moor halten das für eine wunderbare Gelegenheit. Sie sagen, ich kann mich geehrt fühlen, dass jemand wie Herr Bayer mich fördern will. Sie haben recht, aber mich würde interessieren, ob du gehen möchtest. Anna überlegte. Ich glaube, ich muss. Es wäre sehr unhöflich, Nein zu sagen, findest du nicht? Wo er doch die Tagesreise in die Berge auf sich genommen hat, um mich singen zu hören. »Vermutlich hast du recht.« Lars blickte an ihr vorbei zu der Wand aus schweren Kiefernbalken, an der ein Bild vom Schüschöensee hing. Dann herrschte langes Schweigen, von dem Anna nicht wußte, ob sie es beenden sollte. Am Ende wandte sich Lars wieder ihr zu. »Anna.« »Ja, Lars?« Er holte tief Luft und ihr fiel auf, dass er sich an der Armlehne des Sofas festhielt, damit seine Hand nicht zitterte. »Bevor du für den Sommer weggegangen bist, habe ich mit deinem Vater darüber gesprochen, dass ich um deine Hand anhalten könnte. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich ihm das Land meiner Familie verkaufe und wir es gemeinsam bestellen. Weißt du darüber Bescheid?« »Ich habe die Unterhaltung meiner Eltern gehört«, gestand sie. »Und was hast du von diesem Plan gehalten, bevor Herr Bayer ins Spiel kam? Du meinst davon, dass Fahre das Land kaufen möchte?« »Nein«, Lars schmunzelte, »davon, dass wir heiraten.« »Offengestanden hatte ich nicht erwartet, dass du mich heiraten willst. Du hast nie etwas davon erwähnt.« Lars sah sie erstaunt an. »Anna, du hast doch sicher gemerkt, was ich für dich empfinde.« Schließlich war ich vergangenen Winter jeden Abend hier, um dir beim Lesen und Schreiben zu helfen. »Lars, du bist doch immer hier. Du bist wie mein Bruder.« Er verzog das Gesicht. »Anna, ich liebe dich.« Anna machte große Augen. Sie war davon ausgegangen, dass er ihre Verbindung als pragmatische Lösung erachtete, weil sie aufgrund ihrer begrenzten häuslichen Fähigkeiten nun wirklich kein guter Fang war. Die meisten Ehen, die sie kannte, schienen solche Arrangements zu sein, und nun gestand Lars ihr seine Liebe. Das war etwas völlig anderes. »Das ist sehr freundlich von dir, Lars. Ich meine, dass du mich liebst.« »Es ist nicht freundlich, Anna, sondern...« Er verstummte. In dem langen Schweigen, das nun folgte, stellte Anna sich vor, wie still die Abende mit ihm werden würden wenn sie tatsächlich heirateten. Anna, mich würde interessieren, ob du meinen Heiratsantrag angenommen hättest, wenn Herr Bayer dich nicht eingeladen hätte, ihn nach Christiania zu begleiten. Weil er ihr vergangenen Winter geholfen hatte und sie ihn mochte, gab es eigentlich nur eine Antwort auf diese Frage. Ich hätte Ja gesagt. Danke, er wirkte erleichtert. »Dein Vater und ich haben uns darauf geeinigt, den Kaufvertrag für meinen Grund sofort aufzusetzen. Ich warte auf dich, bis das Jahr in Christiania vorbei ist. Und wenn du wieder da bist, halte ich ganz offiziell um deine Hand an.« Als Anna das hörte, geriet sie in Panik. Lars hatte sie falsch verstanden. Hätte er sie gefragt, ob sie ihn liebe, wie er behauptete, sie zu lieben, hätte sie mit »Nein« geantwortet. »Anna?« »Sagst du ja?« Schweigen, während Anna versuchte, ihre Gedanken zu sortieren. »Ich hoffe, du kannst lernen, mich so zu lieben, wie ich dich«, sagte er mit leiser Stimme, »und dass wir vielleicht eines Tages miteinander nach Amerika fahren und dort ein neues Leben beginnen. Das hier ist für dich anlässlich unserer inoffiziellen Verlobung, sinnvoller als ein Ring.« »Zumindest fürs Erste«, denke ich. Er nahm ein langes, schmales Holzkästchen aus seiner Westentasche und reichte es ihr. »Danke«, Anna ließ die Finger über das polierte Holz gleiten, bevor sie es öffnete. Darin lag der schönste Füllfederhalter, den sie je gesehen hatte. Sie ahnte, dass er viel Geld gekostet hatte. Der Griff war aus hellem Kiefernholz geschnitzt, elegant geschwungen, damit er gut in der Hand lag, und endete in einer feinen Spitze. Sie hielt ihn genauso, wie Lars es ihr beigebracht hatte. Selbst wenn sie Lars nicht liebte und ihn nicht heiraten wollte, rührte sein Geschenk sie zu Tränen. »Lars, etwas Schöneres habe ich noch nie besessen.« »Anna, ich werde auf dich warten«, versprach er. »Vielleicht kannst du mir mit dem Stift ja Briefe schreiben, in denen du mir dein neues Leben in Christiania schilderst.« »Natürlich.« »Und du bist einverstanden, dass wir uns nächstes Jahr, wenn du aus Christiania zurück bist, offiziell verloben?« Da sie die Macht seiner Liebe spürte und ihren wunderschönen neuen Füller in der Hand hielt, hatte Anna das Gefühl, ihm nur eine Antwort geben zu können. »Ja.« Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Dann bin ich zufrieden. Und wir sagen deinen Eltern, dass wir uns einig sind.« Lars erhob sich, nahm ihre Hand in die Seine, beugte den Kopf darüber und küßte sie. »Meine Anna. Wollen wir hoffen, dass Gott es gut mit uns beiden meint.« Ihr Vater brachte sie mit dem Fuhrwerk nach Drammen, das fast eine Tagesreise entfernt lag und von wo aus Pastor Ersleff sie im Zug in die Stadt begleiten würde. Pastor Ersleff wartete am Bahnsteig, auf dem es von Reisenden wimmelte. Als der Zug einfuhr, war Anna überwältigt von dem zischenden Dampf, dem Lärm der Bremsen und den Passagieren, die an Bord hasteten. Anders half ihr mit der großen Tasche. »Fahr, ich hab solche Angst!« flüsterte sie. »Anna, wenn es dir in Christiania ja nicht gefällt, kommst du einfach wieder nach Hause,« antwortete er sanft und streichelte ihre Wange. »Aber jetzt, steig ein.« Sie suchten ihr Abteil auf. Nachdem Anders Annas Tasche auf die Metallablage über ihrem Kopf gehievt hatte, ertönte ein Pfiff und erbeugte sich hastig zu ihr hinunter, um ihr zum Abschied einen Kuss zu geben. Vergiss nicht, Lars regelmäßig zu schreiben, damit wir alle wissen, wie es dir geht. Und vergiss auch nicht, welche Ehre dir zuteil wird. Zeig diesen Städtern, dass wir vom Land wissen, wie man sich benimmt. Anna bemühte sich, nicht zu weinen, als anders ausstieg und ihr durchs Fenster zuwinkte. Wenig später verschwand das Gesicht ihres Vaters in einer Wolke aus Dampf während pastor erslevt sein gebetbuch aufschlug betrachtete anna ihre mitreisenden die alle schicke stadtkleidung trugen so daß anna tatsächlich das gefühl hatte vom land zu sein also nahm sie den brief den lars ihr tags zuvor beim abschied gegeben hatte aus ihrer rocktasche und öffnete ihn mit großer geste um den damen und herren im abteil zu zeigen daß sie vielleicht vom land kam aber immerhin lesen konnte Obwohl die Worte in Lars ordentlicher Handschrift eine Herausforderung für sie darstellten, ließ sie sich das nicht anmerken. 18. September 1875 Jahre Anna, ich bin stolz auf dich. Ergreife jede nur erdenkliche Gelegenheit, um deine Stimme zu verbessern und dein Wissen über die Welt außerhalb von Hedal zu erweitern. Hab keine Angst und vergiss nicht, dass sich hinter der feinen Kleidung und den vornehmen Manieren der Leute, den du begegnen wirst, auch nur einfache Menschen wie du und ich verbergen. In der Zwischenzeit warte ich hier auf dich und freue mich schon auf den Tag deiner Rückkehr. Bitte schreibe mir, damit ich weiß, dass du sicher in Christiania angekommen bist. Wir sind sehr gespannt, alles über dein neues Leben dort zu erfahren. Bis dahin verbleibe ich in Liebe und Treue, dein Lars. Anna faltete den Brief und steckte ihn wieder in ihre Rocktasche. Es fiel ihr schwer, den unbeholfenen, ruhigen Lars mit diesem elegant formulierten Brief zusammenzubringen. Sie sah zu Pastor Ersleff hinüber, der auf dem Sitz ihr gegenüber vor sich hindößte und an dessen Nasenspitze ein Tröpfchen hing, ohne herunterzufallen anna schob die panik beiseite die jedesmal in ihr aufstieg wenn sie an die heirat mit lars dachte ein jahr war eine lange zeit in der vieles passieren konnte menschen konnten vom blitz getroffen werden oder sich eine lungenentzündung holen und sterben auch sie selbst konnte sterben dachte sie als der zug sich plötzlich scharf nach rechts neigte mit diesem gedanken schloß anna die augen und versuchte zu schlafen »Guten Tag, Pastor Ersleff und mein liebes Fröken-Landweg. Erlauben Sie mir, Sie in Christiania willkommen zu heißen. Darf ich Anna zu Ihnen sagen, wo wir doch in derselben Wohnung leben werden?« fragte Herr Bayer, als er ihr die Tasche abnahm und aus dem Zug half. »Ja, natürlich, Herr Bayer«, antwortete Anna verlegen. »Wie war die Reise, Pastor Ersleff?« erkundigte sich Herr Bayer bei dem Geistlichen, der neben ihnen her den Bahnsteig voller Menschen entlang humpelte. »Angenehm, danke der Nachfrage. Damit habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Da vorne sehe ich auch schon Pastor erikson sagte er, und winkte einem kleinen glatzköpfigen Mann zu, der ähnliche Kleidung trug wie er. »Auf Wiedersehen, Anna. Auf Wiedersehen, Pastor Erzleff.« Anna sah diesem letzten Kontakt zu ihrem alten Leben nach, wie er durch die Tore des Bahnhofs auf die belebte Straße verschwand, wo mehrere Droschken warteten. »Wir nehmen uns auch eine, damit wir schneller nach Hause kommen. Sonst fahre ich mit der Straßenbahn, aber ich fürchte, das könnte nach der langen Reise zu anstrengend für Sie sein.« Nachdem Herr Bayer dem Fahrer die Adresse genannt hatte, half er Anna in die Kutsche. Sie setzte sich, aufgeregt darüber, wie fürstlich sie reiste, auf die Bank darin, die mit weichem, rotem Stoff gepolstert und sehr viel bequemer war als die Wandbank zu Hause. Sie schob die kleinen Brokatvorhänge beiseite und schaute mit großen Augen hinaus. Anders als die schmalen Wege in Schien waren die breiten Boulevards hier von Bäumen gesäumt und voller Menschen. Sie passierten eine von Pferden gezogene Straßenbahn mit schick gekleideten Fahrgästen. Die Herren trugen glänzende Zylinder und die Damen extravagante, mit Blumen und Bändern geschmückte Hüte. Als Anna sich, sich selbst mit einer solchen Kreation vorstellte, Hätte sie fast gekichert. »Natürlich werden wir noch viel besprechen müssen,« stellte Herr Bayer fest. »Aber wir haben genug Zeit, bis...« »Bis was, Herr Bayer?« fragte Anna. »Bis Sie bereit sind, vor einem größeren Publikum aufzutreten, meine liebe junge Dame. Da wären wir.« Er öffnete das Fenster und rief dem Fahrer zu, dass er halten solle. Nachdem er Anna herausgeholfen und ihre Tasche genommen hatte, blickte sie zu dem hohen Steingebäude hinauf, das sich mit seinen in der Sonne glitzernden Fenstern bis in den Himmel zu erheben schien. »Da wir leider noch keinen von diesen modernen Aufzügen haben, müssen wir die Treppe benutzen,« teilte er ihr mit, als sie durch eine prächtige Doppeltür den hallenden Marmorboden im Eingangsbereich betraten. »Aber oben, in der Wohnung,« meinte Herr Bayer auf der gewundenen Treppe mit dem glänzenden Messinghandlauf, habe ich immerhin das Gefühl, mir mein Abendessen verdient zu haben. Anna zählte lediglich drei kurze Treppen, und sie zu bewältigen fühlte sich für sie deutlich leichter an, als einen Berghang im Regen hinaufzuklettern. Oben angekommen führte Herr Bayer sie einen breiten Flur entlang und schloß eine Tür auf. »Fröken Rolstatter, Anna und ich sind da«, rief er als er ihr voran in einen riesigen Salon ging, dessen Wände mit einer rubinroten Tapete bedeckt waren und in denen sich die größten Glasfenster befanden, die Anna kannte. »Wo steckt die Frau nur?« beklagte sich Herr Bayer. »Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen würden, Anna, meine Liebe? Ich versuche, sie zu finden. Setzen Sie sich doch und machen Sie es sich bequem.« Anna, die zu nervös war, um still zu sitzen, nutzte die Gelegenheit, sich umzusehen. Neben einem der Fenster stand ein Flügel, und unter einem anderen befand sich ein riesiger mahagoni voll mit Notenblättern. Die Mitte des Raumes wurde von einer großen, bedeutend prächtigeren Sitzbank als der bei ihr zu Hause beherrscht. Ihr gegenüber waren zwei elegante, rosa-braun gestreift überzogene Sessel mit einem niedrigen Tisch aus hübschen dunklem Holz gruppiert, auf dem sich Bücher stapelten und eine Sammlung von Schnupftabakdosen prangte. Die Wände waren mit Ölgemälden von Landschaften nicht unähnlich der um Heddal geschmückt. »Meine Güte, wie dunkel es hier drin schon um kurz nach fünf ist,« rief Herr Bayer aus, als er in Gesellschaft einer großgewachsenen, schlanken Frau, die Anna für etwa so alt wie ihre Mutter hielt, zurückkehrte. Die Frau trug ein dunkles Wollkleid mit hohem Kragen und einem langen, weiten Rock, der, obwohl elegant geschnitten, abgesehen von dem Schlüsselbund, der an einer feinen Kette um ihre Taille hing, schlicht und schmucklos war. Die hellbraunen Haare hatte die Frau zu einem ordentlichen Knoten im Nacken geschlungen. Anna, das ist Fröken Oldstatter, meine Haushälterin. »Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Fröken Oldstatter.« sagte Anna mit einem Knicks, wie man ihn ihr als Respektbezeigung gegenüber Älteren beigebracht hatte. »Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Anna,« entgegnete die Frau ein kleines Lächeln in den freundlichen braunen Augen. »Meine Aufgabe ist es, mich um sie zu kümmern,« erklärte sie. »Also sagen Sie es bitte, falls Sie etwas brauchen oder etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein sollte.« Anna war verwirrt. War diese Frau in dem eleganten Kleid Eine Bedienstete?« B »Danke.« »Zünden Sie doch bitte die Lampen an, Fröken-Ohlstatter,« wies Herr Bayer die Frau an. »Anna, ist Ihnen kalt? Wenn ja, müssen Sie es nur sagen, dann machen wir den Ofen an.« Anna sah mit großen Augen zu, wie Fröken-Ohlstatter den von der Decke hängenden Kronleuchter an einer Schnur herunterließ und einen Messingknopf in der Mitte drehte, bevor sie eine angezündete dünne Wachskerze daran hielt.« Sofort züngelten zarte Flammen entlang den reich geschmückten Armen des Leuchters hoch und erhellten den Raum mit einem sanften, goldenen Schimmer. Anna blickte zu dem cremefarbenen Ofen hinüber, von dem Herr Bayer gesprochen hatte. Er war aus einer Art Keramik. Sein breites Rohr reichte bis hinauf zu der hohen, mit Gitterwerk versehenen Decke und die Verkleidung war mit einer Goldkante verziert. Verglichen mit dem hässlichen, schwarzen Eisending ihrer Eltern war das kein Ofen, dachte Anna, sondern ein richtiges Kunstwerk. Danke, Herr Bayer, mir ist warm genug. »Fröken Oldstatter, bitte bringen Sie Annas Umhang und Reisetasche in Ihr Zimmer«, bat Herr Bayer seiner Haushälterin. Anna löste das Band um ihren Hals und die Haushälterin nahm den Umhang von ihren Schultern. »Sie finden die große Stadt sicher sehr beeindruckend«, sagte sie leise. »Mir ist es, als ich damals aus Ohlesund hierher kam, genauso gegangen.« Diesen wenigen Worten entnahm Anna, dass auch Fröken Oldstatter einmal ein Mädchen vom Lande gewesen war und nachvollziehen konnte, wie sie sich fühlte. »Und nun, meine liebe junge Dame, werden wir Tee trinken. Wenn Sie ihn bitte bringen würden, Fröken Oldstatter?« »Sehr wohl, Herr Bayer.« Die Haushalterin nickte nahm Annas Tasche und verließ den Raum. Herr Bayer zeigte auf einen Stuhl und setzte sich Anna gegenüber auf die gepolsterte Bank. »Wir haben viel zu bereden, und weil man nichts auf morgen verschieben soll, werde ich Ihnen gleich Ihr neues Leben hier in Christiania schildern. Sie sagen, Sie können lesen und schreiben, was uns viel Zeit sparen wird. Können Sie auch Noten lesen?« »Nein«, gab Anna zu. Herr Bayer zückte ein in Leder gebundenes Notizbuch und einen lackierten Füllfederhalter, neben dem der von Lars sich wie ein Stück Treibholz ausgenommen hätte, tauchte den Federhalter in ein Tintenfass auf dem niedrigen Tisch und begann zu schreiben. »Sie beherrschen keine Fremdsprachen?« »Nein.« Wieder notierte er etwas. »Haben Sie je ein Konzert, ich meine eine Musikaufführung in einem Theater oder einem Konzertsaal besucht?« »Nein, Herr Bayer.« »Nur in der Kirche.« »Dann müssen wir das so bald wie möglich nachholen. Wissen Sie, was eine Oper ist?« »Ich denke schon. Da sprechen die Leute auf der Bühne die Geschichte nicht, sondern singen sie.« »Sehr gut. Und wie sieht's mit dem Rechnen aus?« »Ich kann bis 100 zählen,« antwortete Anna stolz. Herr Beyer verkniff sich ein Schmunzeln. »Mehr werden Sie in der Musik auch nicht brauchen, Anna. Als Sänger muss man in der Lage sein, die Takte zu zählen.« »Beherrschen Sie ein Instrument?« »Mein Vater hat eine Hardanger Fiedel, auf der kann ich ja ein bisschen spielen.« »Dann scheinen Sie ja schon eine sehr kultivierte junge Dame zu sein,« stellte er zufrieden fest, als die Haushälterin mit einem Tablett hereinkam. »Jetzt trinken wir Tee, und danach wird Fröken olsterter sie zu ihrem Zimmer bringen. Um sieben Uhr speisen wir zusammen im Esszimmer zu Abend.« »In Ihrem Zimmer finden Sie einige schlichte Kleider, die Fröken Oldstatter für Sie genäht hat. Natürlich konnte ich hinsichtlich Ihrer Größe nur Vermutungen anstellen, und wenn ich Sie nun so sehe, finde ich Sie fast noch zierlicher, als ich Sie in Erinnerung hatte. Möglicherweise müssen die Kleider also geändert werden,« fügte Herr Bayer hinzu. »Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, trägt man hier in Christiania außer an Feiertagen nur selten Tracht.« »Bestimmt ist das, was Fröken Ullstatter für mich gemacht hat, genau richtig, Herr Bayer«, erklärte Anna höflich. »Meine liebe junge Dame, ich muss sagen, dass Ihre Gelassenheit mich zutiefst beeindruckt. Da ich bereits andere junge Sängerinnen vom Land bei mir hatte, kann ich verstehen, was für eine Veränderung das für Sie sein muss. Leider flüchten viele wieder nach Hause, wie Mäuse ins Nest, aber ich habe das Gefühl, dass Sie das nicht tun werden.« anna »Fröken Ohlstatter bringt Sie jetzt zu Ihrem Zimmer, damit Sie sich eingewöhnen können, während ich mich Papieren von der Universität widme. Wir sehen uns um sieben beim Abendessen.« »Sehr wohl, Herr Bayer.« Fröken Ohlstatter wartete bereits an der Tür. Anna verabschiedete sich mit einem Knicks von Herrn Bayer und folgte der Haushälterin den Flur entlang, bis sie vor einer Tür stehen blieb und diese öffnete. »Das ist Ihr Zimmer, Anna.« »Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Die Röcke und Blusen, die ich für Sie genäht habe, hängen im Schrank. Probieren Sie sie später an, dann sehen wir ja, ob wir sie ändern müssen.« »Danke.« Annas Blick fiel auf das riesige Bett mit bestickter Tagesdecke, das doppelt so groß war wie das ihrer Eltern zu Hause. Am Fußende lag ein neues leinen -Nachthemd. »Ich habe bereits einige Ihrer Sachen ausgepackt und werde Ihnen später helfen, sich um die restlichen zu kümmern.« Auf dem Nachtkästchen steht ein Krug mit Wasser, falls Sie Durst haben, und die Toilette befindet sich am Ende des Flurs. Da Anna das Wort Toilette nicht kannte, sah sie frögen Oldstatter fragend an. Der Raum mit dem Wasserklosett, die verstorbene Frau von Herrn Bayer, war Amerikanerin und hat auf solch modernen Annehmlichkeiten bestanden. Die Haushälterin hob leicht die Augenbrauen. Ob anerkennend oder missbilligend, wagte Anna nicht zu beurteilen. »Wir erwarten Sie um sieben im Esszimmer«, sagte sie und entfernte sich. Als Anna den Schrank öffnete, stieß sie einen Entzückensschrei aus. Darin hingen vier feine Baumwollblusen, die am Hals mit kleinen Perlmuttknöpfen geschlossen wurden, und zwei Wollröcke. Und sie entdeckte ein elegantes Turnürenkleid aus glänzend grünem Stoff, der wohl Seide war. Nachdem Anna die Schranktür wieder zugemacht hatte, folgte sie Fröken-Ohlstatters Wegbeschreibung zur Toilette. Von allem Neuen, das sie an jenem Tag sah, war das, was sich ihrem Blick hinter der Tür bot, das Wunderbarste. In einer Ecke stand eine große Holzbank mit einem emaill in dem sich ein Loch befand, und darüber hing eine Kette mit einem Metallring. Als sie vorsichtig daran zog, wurde Wasser in die Bank gespült. Jetzt war Anna klar, dass es sich um einen Innenabort handelte. In der Mitte des Fliesenbodens thronte außerdem eine tiefe, glänzend-weiße Badewanne, neben der die aus Zink, die ihre Familie in Hedderl gelegentlich nutzte, gewirkt hätte wie etwas, in dem man nur Ziegen schrubbte. Staunend kehrte Anna in ihr Zimmer zurück. Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass sie in kaum mehr als einer halben Stunde zum Abendessen mit Herrn Beyer erwartet wurde. Als sie den Schrank öffnete, um eines der neuen Kleidungsstücke für diesen Anlass auszuwählen, fiel ihr auf, dass Fröken Oldstatter Schreibpapier und Annas Füllfederhalter auf den kleinen polierten Tisch unter dem Fenster gelegt hatte. Anna nahm sich vor, Lars und ihren Eltern so bald wie möglich von ihren Erlebnissen zu berichten. Dann machte sie sich daran, sich für ihren ersten Abend in Christiania herauszuputzen. 15. 24. September 1875 Jahre Lars, Mur, Pfarr und Knut Bitte entschuldigt meine Rechtschreibfehler und schlechte Grammatik, aber ich hoffe, ihr seht, dass ich schon besser schreibe. Jetzt bin ich fünf Tage da und staune die ganze Zeit über das Leben in der Stadt. Fröken Ohlstatter macht den Haushalt, kocht unser Essen und trägt es auf. Und dazu haben wir eine Haushaltshilfe, die kommt jeden Vormittag, die Wohnung putzen und die Kleider waschen und bügeln. Deswegen muss ich im Vergleich zu daheim kaum einen Finger rühren. Wir wohnen im dritten Stock, in einer Straße, die heißt St. Olaf's und wir haben einen sehr schönen Blick auf einen Park, wo die Leute aus der Gegend am Sonntag spazieren gehen. Immerhin kann ich von meinem Fenster aus Grünes und ein paar Bäume sehen, die jetzt, wo der Winter kommt, schnell die Blätter verlieren. Sie erinnern mich an daheim. Hier findet man selten mehr als einen kleinen Fleck, wo keine Häuser oder Straßen sind. Ich lerne Klavierspielen. Herr Bayer hat viel Geduld mit mir, aber ich glaube, ich stelle mich ziemlich dumm an. Ich kann meine Finger nicht so weit spreizen, wie er sich das vorstellt. Vielleicht beschreibe ich euch einfach meinen Tag. »Fröken Ohlstatter weckt mich um acht Uhr mit einem Frühstückstablett. Dann komme ich mir vor wie eine Prinzessin. Ich trinke Tee, an den ich mich allmählich gewöhne, und esse das frische Weißbrot, das, sagt Herr Bayer, in England und Frankreich sehr beliebt ist. Daneben steht immer ein Glas mit eingelegten Früchten, die man aufs Brot streicht. Nach dem Frühstück ziehe ich die Sachen an, die Fröken Ohlstatter für mich genäht hat. Im Vergleich zu denen daheim sehen sie ziemlich modern aus. Um neun Uhr gehe ich zur Musikstunde bei Herrn Bayer in den Salon. Da bringt er mir die Noten auf dem Klavier bei und dann schauen wir sie uns auf den Notenblättern an. Ich muss lernen, wie die Noten auf dem Papier mit den Tasten auf dem Klavier zusammenpassen. Allmählich verstehe ich das, weil Herr Bayer mir hilft. Nach meiner Stunde geht Herr Bayer in die Universität, wo er Professor ist und manchmal trifft er sich auch mit Freunden zum Mittagessen. Dann kommt der Teil vom Tag, den ich am liebsten mag das Mittagessen. Am Tag nach meiner Ankunft hat Fröken Ullstatter es mir allein im Esszimmer serviert. Da steht ein sehr großer Tisch, der mir noch mehr das Gefühl gibt, dass ich allein bin. Die Platte ist so poliert, dass sie wie ein Spiegel glänzt und ich mich darin sehe. Nach dem Essen habe ich meinen Teller und Glas in die Küche gebracht. Fröken Ullstatter hat mich ganz erschrocken angeschaut und gesagt, es ist ihre Aufgabe, das schmutzige Geschirr abzuräumen. In der Küche? habe ich etwas ganz Neues gesehen, einen großen, schwarzen Herd. Fröken Ulstatter hat mir gezeigt, wie sie Töpfe darauf stellt und darunter das Gas anzündet, damit das Essen erhitzt wird. Sie macht das nicht über dem offenen Feuer. Es ist anders als unsere Küche auf dem Hof, aber es erinnert mich so sehr an daheim, dass ich sie angebettelt habe, an den Tagen, wo Herr Bayer mittags nicht da ist, mit ihr essen zu dürfen. Und genau das machen wir seitdem. Wir reden miteinander wie Freundinnen. Sie ist sehr nett und versteht, wie merkwürdig dieses neue Leben für mich ist. Am Nachmittag soll ich mich eine Stunde lang in meinem Zimmer ausruhen mit einem Buch, das meinen Horizont erweitert. Momentan lese ich, oder versuche es, die norwegische Übersetzung von Stücken von einem englischen Schriftsteller, der William Shakespeare heißt. Ihr habt bestimmt schon von ihm gehört, aber er ist lange tot. Und das erste Stück, das ich gelesen habe, ging über einen schottischen Prinzen mit dem Namen Macbeth und war sehr traurig. Am Ende waren alle tot. Ich komme wieder aus meinem Zimmer, wenn Herr Bayer aus der Universität zurück ist. Dann trinken wir noch mal Tee und er erzählt mir von seinem Tag. Nächste Woche will er mit mir ins Theater von Christiania gehen. Da werden wir ein Ballett von Russen sehen. Herr Bayer hat mir erklärt, daß das ein Tanz zur Musik ist, bei dem niemand spricht oder singt, und die Männer tragen keine richtigen Hosen, sondern Strumpfhosen, wie Mädchen. Nach dem Tee gehe ich wieder in mein Zimmer und ziehe das Kleid für den Abend an, das Fröken Oldstatter für mich gemacht hat. Wenn ihr das sehen könntet! Es ist wunderschön und ganz anders als alles, was ich bisher hatte. Zum Essen trinken wir Rotwein, den Herr Bayer sich von Frankreich schicken läßt. Wir essen ziemlich viel Fisch in weißer Soße, der ist hier in Christiania anscheinend sehr beliebt. Nach dem Essen zündet Herr Bayer sich eine Zigarre an, das heißt Tabak, eingerollt in ein getrocknetes Tabakblatt und trinkt einen Brandy. Ich ziehe mich dann in mein Zimmer zurück, wo schon ein Glas warme Kuhmilch auf dem Nachtkästchen steht. Ich hatte gedacht, Herr Bayer hätte mich nach Christiania mitgenommen, damit ich singe, aber bis jetzt habe ich nur sogenannte Tonleitern zum Klavier gesungen, das heißt, ich wiederhole die Noten in der richtigen Reihenfolge, hinauf und hinunter und dann wieder hinauf, ohne Worte. Das ist der erste und längste Brief, den ich je geschrieben habe und ich habe viele Stunden dafür gebraucht. Natürlich verwende ich den Federhalter, den du mir geschenkt hast, Lars. Er liegt auf meinem Schreibtisch damit ich ihn immer sehe. Bitte sag Mur und Far und meinen Brüdern, daß sie mir fehlen, und lies ihnen diesen Brief vor, weil sie ja selber nicht so gut lesen können. Ich hoffe, dir geht es gut, und deinen Schweinen auch, Anna.« Nachdem sie die Seiten gefaltet hatte, stand sie auf und sah sich im Spiegel an. »Bin ich noch ich?« fragte sie sich. Später im Bett lauschte sie auf Stimmen und Lachen vom Flur. Da Herr Bayer Gäste hatte, hatte sie nicht mit ihm an dem polierten Esstisch gesessen. Fröken Oldstatter, Lise, wie sie mittlerweile wußte hatte ihr ein Tablett ins Zimmer gebracht. »Meine liebe junge Dame, erlauben Sie mir eine Erklärung«, hatte Herr Bayer gesagt. »Sie machen sehr schnell große Fortschritte, viel schneller als jede andere Schülerin, die ich bisher betreut habe.« »Wenn ich sie meinen Gästen vorstellen würde, wäre damit zu rechnen, dass sie sie nach allem, was ich ihnen über sie erzählt habe, darum bitten, für sie zu singen. Aber das ist erst möglich, wenn sie ganz ausgebildet sind, weil ich sie in vollem Glanz präsentieren möchte.« Obwohl Anna sich allmählich an Herrn Bayers blumiger Ausdrucksweise gewöhnte, überlegte sie, was er mit »ganz ausgebildet« meinte. Würde ihr eine weitere Hand wachsen?« Bei den Klavierstunden würde die ihr bestimmt helfen. Und ein paar zusätzliche Zehen würden ihre Haltung verbessern. Dass die nicht gut war, hatte ihr gerade erst am Nachmittag ein Theaterregisseur mitgeteilt. Er hatte ihr erklärt, daß Herr Bayer ihn engagiert habe, um ihr etwas beizubringen, das er »Bühnenpräsenz« nannte. Diese schien viel damit zu tun zu haben, dass sie den Kopf hoch hielt und die Zehen in ihren Schuhen einkrallte, um in der gewünschten Haltung stocksteif zu bleiben. Als Anna sich in dem riesigen Bett auf die Seite drehte und das weiche Daunenkissen unter ihrer Wange spürte, fragte sie sich, ob sie jemals das werden würde, was Herr Bayer aus ihr machen wollte. Wie sie Lars in dem Brief geschrieben hatte, war sie der Meinung gewesen, sie sei ihrer schönen Stimme wegen nach Christiania gebracht worden. Doch seit ihrer Ankunft hatte Herr Bayer sie kein einziges Mal gebeten, etwas zu singen. Ihr war klar, dass sie vieles lernen mußte und keinen freundlicheren und geduldigeren Lehrer hätte haben können als ihn. Trotzdem hatte Anna bisweilen das Gefühl, ihr altes Ich zu verlieren, so wenig gebildet und weltläufig das auch gewesen sein mochte. Sie fühlte sich zwischen zwei Welten gestrandet. Ein Mädchen, das vor weniger als einer Woche noch nie Gaslicht oder eine richtige Toilette gesehen hatte, nun jedoch bereits daran gewöhnt war, von einer Hausangestellten bedient zu werden und abends Fisch zu essen und Rotwein zu trinken. »O oh je«, stöhnte sie bei dem Gedanken an den endlosen Fisch. »Vielleicht glaubte Herr Bayer ja, sie sei so dumm, nicht zu ahnen, was er plante.« Doch ihr war sehr schnell klar geworden, dass er sie nicht nur nach Christiania geholt hatte, um ihre Stimme auszubilden, sondern auch, um eine Dame aus ihr zu machen, die man als solche präsentieren konnte. Man brachte ihr Kunststücke bei, wie den Tieren auf dem Jahrmarkt, der manchmal nach Hedal kam. Sie musste an den ersten Abend denken, den Herr Bayer in der Hütte ihrer Eltern verbracht hatte, als er des Langen und Breiten über die Schönheiten der norwegischen Regionalkultur geschwärmt hatte. Weshalb sie nicht so ganz begriff, warum er es für nötig befand, sie zu verändern. »Ich bin kein Versuchskaninchen«, flüsterte sie, bevor sie endlich einschlief. Eines frostigen Oktobermorgens betrat Anna wie üblich den Salon zum Unterricht bei Herrn Beyer. »Meine liebe Anna, haben Sie gut geschlafen?« »Ausgezeichnet. Danke, Herr Beyer.« »Sehr gut.« Ich freue mich, Ihnen heute sagen zu können, dass Sie meiner Meinung nach bereit sind für den nächsten Schritt. Wir werden also mit dem Singen anfangen, ja? Ja, Herr Bayer. Dann wollen wir keine Zeit vergeuden. Singen Sie mir Pers Bellmann vor, wie an dem Abend, als wir uns kennengelernt haben. Ich begleite Sie auf dem Klavier. In den folgenden 45 Minuten sang Anna das Lied, das sie von Kindesbeinen an kannte, ein ums andere Mal. Hin und wieder unterbrach Herr Bayer sie und forderte an einigen Stellen ein wenig mehr »Vibrato«, wie er es nannte, oder eine längere Pause. Sie befolgte seine Anweisungen, so gut sie konnte, aber da sie das Lied seit vierzehn Jahren immer auf die gleiche Weise sang, fiel ihr das sehr schwer. Um Punkt elf Uhr klingelte es an der Haustür. Anna hörte leise Stimmen im Flur. Dann betrat Fröken Ohlstatter den Salon mit einem kultiviert anmutenden, dunkelhaarigen Herrn mit Hakennase und hoher Stirn. Herr Bayer erhob sich vom Klavierhocker, um ihn zu begrüßen. »Herr Hennum, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit schenken. Das ist Fröken Anna Landwig, die junge Frau, von der ich Ihnen erzählt habe.« Der Herr wandte sich ihr zu und verbeugte sich. »Fröken Landwig, Herr Bayer hat Ihre Stimme in den höchsten Tönen gelobt. »Und jetzt werden Sie sie selbst hören.« Herr Bayer kehrte ans Klavier zurück. »Anna, singen Sie so, wie Sie an dem ersten Abend oben in den Bergen gesungen haben.« Anna sah ihn erstaunt an. »Warum hatte er fast eine ganze Stunde darauf verwendet, ihr das Lied anders beizubringen, wenn sie es nun wieder wie früher singen sollte?« »Doch es war zu spät, ihn zu fragen.« weil er bereits zu spielen begonnen hatte, und so sang sie, wie ihr Herz es ihr eingab. Danach sah sie Herrn Bayer erwartungsvoll an. Sie hatte sich nicht an alle Dinge erinnert, die er ihr beibringen wollte, und in ihrem Kopf herrschte Verwirrung. »Und? Wie finden Sie sie, Johann?« fragte Herr Bayer und erhob sich vom Klavierhocker. Anna ist genau wie Sie sie mir beschrieben haben. Ungeschliffen, ein Rohdiamant, aber genau soll es sein. Ich warte noch auf die endgültigen Noten, aber sobald ich sie habe, bringe ich sie ihnen und dann soll Anna im Theater Herrn Josefsson vorsingen. Doch jetzt muss ich gehen. Frökenlandweg? Johann Hennum verabschiedete sich mit einer neuerlichen Verbeugung. »Es war mir ein Vergnügen, Sie singen zu hören, und zweifellos werden ich und viele andere in sehr naher Zukunft wieder Gelegenheit dazu haben. Ich wünsche Ihnen beiden einen guten Tag.« Mit diesen Worten marschierte Herr Hennum mit wehenden Rockschößen zur Tür hinaus. »Gut gemacht, Anna!« Herr Bayer trat auf sie zu, wölbte die Hände um ihr Gesicht und küßte sie auf beide Wangen. »Verraten Sie mir, wer der Mann ist?« »Das muss Sie nicht interessieren. Wichtig ist im Moment nur, dass wir viel Arbeit vor uns haben, um Sie vorzubereiten.« »Worauf?« Herr Bayer ignorierte Ihre Frage und sah auf die Uhr. »Ich muss in einer halben Stunde eine Vorlesung halten und mich auf den Weg machen.« »Fröken Olstatter«, rief er, »bringen Sie mir bitte meinen Umhang.« Als er an Anna vorbei zur Tür ging, lächelte er ihr zu. »Ruhen Sie sich aus, Anna.« »Wenn ich zurück bin, fangen wir mit der Arbeit an.« Obwohl Anna in den folgenden beiden Wochen herauszufinden versuchte, wer Herr Hennum war und worauf sie hinarbeiteten, verriet Herr Bayer ihr nichts. Am allerwenigsten begriff sie, warum sie nun plötzlich alle Volkslieder singen sollte, die sie kannte, statt, wie mit ihren Eltern vereinbart, in die Kunst des Operngesangs eingeweiht zu werden. »Was soll diese Musik hier in der Stadt?«, dachte sie. Als sie eines Mittags ans Fenster trat, nachdem Herr Bayer die Wohnung zu einer Besprechung verlassen hatte. Sie zeichnete das Muster nach, das die Regentropfen an der Außenseite des Fensters hinterließen, und schaute traurig hinaus. Im vergangenen Monat hatte sie, abgesehen von den sonntäglichen Kirchenbesuchen, kaum einen Fuß vor die Wohnungstür gesetzt, und allmählich kam sie sich vor wie ein Tier im Käfig. Vielleicht hatte Herr Bayer vergessen, daß sie in der Natur aufgewachsen war und ihr gesamtes Leben dort verbracht hatte. Sie sehnte sich nach frischer Luft, den weiten Feldern des elterlichen Hofs, nach Raum zum Herumlaufen. Ende November wurde ihr bewusst, daß sie nun schon über zwei Monate in Christiania war. Auf dem Kalender, den sie selbst angelegt hatte, strich sie die Tage bis Weihnachten ab, wenn sie zurück nach Hedal konnte. Immerhin hatte es in Christiania geschneit, und das munterte sie ein wenig auf. Die Frauen, die im Park auf der anderen Straßenseite spazieren gingen, trugen nun Pelzmäntel und Hüte und verbargen die Hände in Pelzmuffen. Annas Ansicht nach eine ziemlich unpraktische Mode, weil man sich, wenn man sich an der Nase kratzen wollte, möglicherweise die Finger erfrohr Innerhalb der Wohnung änderte sich wenig an ihrem Tagesablauf. In der Woche zuvor hatte Herr Bayer ihr eine Ausgabe von Ibsens Per Gint zum Lesen gegeben. Das kenne ich schon, hatte sie ihm voller Freude mitgeteilt. Um so besser. Trotzdem wird es helfen, wenn sie es sich noch einmal zu Gemüte führen. Am ersten Abend hatte sie das Buch beiseite gelegt, weil sie es für Zeitverschwendung hielt, es ein zweites Mal zu lesen, wenn sie den Schluss doch schon kannte. Aber als er sie am folgenden Morgen nach Einzelheiten auf den ersten fünf Seiten fragte, an die sie sich kaum noch erinnerte, hatte sie sich in eine Notlüge gerettet und erklärt, sie habe am Abend schreckliche Kopfschmerzen gehabt und sei deshalb früh zu Bett gegangen. Dann hatte sie sich das Werk noch einmal vorgenommen und erfreut festgestellt, dass sie nun schon viel besser lesen konnte als im Sommer. Jetzt gab es kaum noch Wörter, die sie nicht bewältigte, und wenn eines Probleme bereitete, half Herr Bayer ihr gern. Was dieses Versdrama allerdings mit ihrer eigenen Zukunft in Christiania zu tun hatte, konnte Anna sich wirklich nicht vorstellen. Meine jade Anna, gestern Abend habe ich endlich die Noten von Herrn Hennum erhalten, auf die ich schon so lange warte. Damit machen wir uns sofort an die Arbeit. Anna merkte, wie aufgeregt ihr Lehrer war, als er sich ans Klavier setzte. »Dass wir diese Noten in Händen halten dürfen. Anna, stellen Sie sich zu mir, dann spiele ich sie Ihnen vor.« Anna tat, wie ihr geheißen, und betrachtete die Seiten interessiert. »Solvaiks Lied«, murmelte sie, als sie den Titel entziffert hatte. »Ja, Anna, und Sie werden die Erste sein, die es singt. Was sagen Sie dazu?« Anna hatte gelernt, dass dieser Lieblingssatz von Herrn Bayer stets eine positive Antwort erforderte. »Dass ich mich sehr darüber freue. Gut, gut. Wir hatten gehofft, dass Herr Grieg selbst nach Christiania kommen würde, um dem Orchester und den Sängern seine neue Komposition nahezubringen, aber leider sind vor kurzem seine Eltern verstorben und er ist noch in Trauer, weswegen er sich nicht in der Lage fühlt, von Bergen hierher zu reisen. »Herr Grieg hat das geschrieben?« fragte Anna mit großen Augen. Ja. Herr Ibsen hat ihn gebeten, die Musik zu seinem Bühnenstück Per Gint zu komponieren, das im Februar am Theater von Christiania Premiere haben wird. Meine liebe junge Dame, sowohl Herr Hennum, der geschätzte Dirigent unseres hiesigen Orchesters, den Sie vor ein paar Wochen kennengelernt haben, als auch ich finden, dass Sie die Solveig singen sollten. Ich? Ja, Anna. Sie. Aber... »Ich habe noch nie auf einer Bühne gestanden, schon gar nicht auf der berühmtesten von Norwegen.« »Das ist ja gerade das Schöne daran, meine Liebe.« Herr Josefsson, der Direktor des Theaters und Regisseur dieser Produktion, hat bereits eine bekannte Schauspielerin für die Rolle der Solvay gewonnen. Doch wie Herr Hennum es kürzlich ausgedrückt hat, sie mag eine großartige Schauspielerin sein, aber wenn sie singt, klingt das, wie wenn man einer Katze auf den Schwanz tritt. Folglich brauchen wir eine unverbrauchte Stimme. Jemanden, der neben der Bühne singt, während Madame Hanson die Mundbewegungen zu diesem und einem anderen Lied macht. »Verstehen Sie, meine Liebe?« Anna, die sehr wohl verstand, war enttäuscht, daß man sie nicht sehen würde und daß die Schauspielerin mit der grässlichen Stimme so tun würde, als wäre die von Anna die ihre. Allerdings empfand sie es auch als großes Kompliment, daß der Dirigent des berühmten Theaters von Christiania ihre Stimme gut genug fand, um sie Madame Hanson zu leihen. Und Anna wollte nicht undankbar erscheinen. »Das ist eine wunderbare Gelegenheit für uns,« fuhr Herr Bayer fort. »Natürlich ist noch nichts fest. Sie müssen Herrn Josefsson dem Regisseur des Stücks vorsingen, damit er feststellen kann, ob Ihre Stimme den Geist von Solweig tatsächlich verkörpert. Sie sollten die Lieder mit so viel Gefühl singen, dass die Zuschauer weinen müssen.« »Herr Hennum hat mir mitgeteilt, dass als letztes Ihre Stimme zu hören sein wird, bevor der Vorhang sich senkt. Und Herr Josefsson hat sich bereit erklärt, uns am Nachmittag des 23. Dezember zu empfangen, unmittelbar bevor er in die Weihnachtspause geht. Dann wird er seine Entscheidung treffen.« »Aber ich möchte doch am 21. nach Hedal fahren,« protestierte Anna. »Wenn ich bis zum Nachmittag des 23. hier sein muss,« Komme ich nicht rechtzeitig zu Weihnachten nach Hause? Die Fahrt dauert fast zwei Tage. ich Kann Herr Josefsson uns nicht ein andermal empfangen? Anna, Herr Josefsson ist ein vielbeschäftigter Mann und dass er uns überhaupt Zeit schenkt, ist eine große Ehre. Ich kann gut verstehen, dass es kein Vergnügen für Sie sein wird, die Feiertage bei mir zu bleiben, aber dies ist möglicherweise die Chance für Ihre Zukunft. »Sie werden noch viele Weihnachten mit Ihrer Familie feiern, doch Sie haben nur diese eine Chance, die Rolle der Solveig zu singen, im ersten gemeinsamen Stück von Norwegens prominentestem Dramatiker und dem bekanntesten Komponisten des Landes.« Herr Bayer schüttelte den Kopf. »Anna, versuchen Sie zu begreifen, was das für Sie bedeuten könnte.« »Wenn Ihnen das nicht gelingt, würde ich Ihnen raten, auf der Stelle nach Hause zu fahren und Ihren Kühen vorzusingen, statt dem Premierenpublikum im Theater von Christiania in einer Produktion, die Geschichte schreiben wird. Und werden Sie die Lieder nun singen oder nicht?« Anna, die sich sehr klein und unwissend vorkam, nickte. »Ja, Herr Bayer, natürlich.« An jenem Abend weinte Anna sich in den Schlaf. Selbst wenn sie Geschichte schreiben würde, wie Herr Bayer es ausdrückte, konnte sie sich nicht vorstellen, das Weihnachtsfest ohne ihre Familie zu überstehen. 16. Christiania, 16. Januar 1876 Jens, lebst du noch? Jens Halversen wurde durch die Stimme seiner Mutter, die laut durch die Tür seines Zimmers drang, jäh aus dem Schlaf gerissen. »Dora mein schon, du hast das Zeitliche gesegnet, weil sie den ganzen Morgen kein Lebenszeichen von dir gehört hat.« Jens stand seufzend auf. Dabei fiel sein Blick auf die verknitterte Kleidung, in der er geschlafen hatte. bin in zehn Minuten zum Frühstück unten,« antwortete er durch die geschlossene Tür. »Es ist Mittag, Jens.« »Das Frühstück hast du verpasst.« »Ich komme gleich.« Jens betrachtete wie jeden Morgen sein Spiegelbild genauer, um festzustellen, ob er in seiner welligen, mahagonifarbenen Mähne graue Haare entdeckte. Eigentlich wusste Jens, dass er sich mit seinen zwanzig Jahren darüber noch keine Gedanken zu machen brauchte, aber die Haare seines Vaters waren über Nacht weiß geworden, als er fünfundzwanzig war. Vermutlich, weil er Jens' Mutter in dem Alter geheiratet hatte, und das bereitete Jens' Sorge. Zehn Minuten später küßte Jens in frischer Kleidung im Esszimmer seine Mutter Margarete auf die Wange, bevor er am Tisch Platz nahm. Kurz darauf servierte das junge Hausmädchen Dora das Essen. »Entschuldige, Mur, ich bin im Bett geblieben, weil ich schreckliche Kopfschmerzen hatte. Mir ist immer noch übel.« Sofort trat ein mitfühlender Ausdruck auf das verärgerte Gesicht seiner Mutter und sie streckte die Hand über den Tisch aus, um seine Stirn zu fühlen. Du bist tatsächlich heiß? Vielleicht hast du Fieber? Armer Junge, kannst du hier essen, oder wäre es dir lieber, wenn Dora dir ein Tablett ans Bett bringt? Ich glaube, es geht, aber du musst entschuldigen, wenn ich nicht so viel runterbekomme. In Wahrheit hatte Jens einen Bärenhunger. Am Abend zuvor hatte er sich mit Freunden in einer Kneipe getroffen, und am Ende waren sie in einem Bordell unten am Hafen gelandet, wo der Abend einen höchst befriedigenden Abschluss gefunden hatte. Er hatte viel zu viel Aquavit getrunken und erinnerte sich nur noch verschwommen daran, dass eine Kutsche ihn nach Hause gebracht und er sich vor dem Haus hatte übergeben müssen. »Schade, dass du gestern Abend nicht da warst, Jens. Mein guter Freund, Herr Hennum, der Dirigent des Christiania-Orchesters, war zum Essen hier.« riss Margarete ihn aus seinen Gedanken. Seine Mutter war eine treue Förderin der Künste und verwendete das Biergeld seines Vaters, wie die beiden es insgeheim nannten, zur Finanzierung ihrer Leidenschaft. War es ein angenehmer Abend? Ja, sogar sehr. Herr Grieg hat wunderbare Musik zu Herrn Ibsens herrlichem pergint geschrieben. Habe ich dir das nicht erzählt? Doch, Mur, das hast du. Premiere soll im Februar sein, aber Herr Hennum sagt, das Orchester entspricht leider noch nicht Herrn Grieks und seinen Erwartungen. Offenbar ist seine Komposition ziemlich komplex und muss von einer selbstbewussten, fähigen Truppe zu Gehör gebracht werden. Herr Hennum ist auf der Suche nach guten Musikern, die mehr als ein Instrument beherrschen. Als ich ihm erzählt habe, dass du Klavier, Geige und Flöte spielst, hat er gesagt, du sollst ins Theater kommen. Er würde dich gerne hören. Jens nahm einen Bissen von dem Seewolf, der eigens von der Westküste Norwegens herangeschafft wurde. »Mur, du weißt doch, dass ich an der Universität Chemie studiere und irgendwann die Familienbrauerei übernehmen soll. Pfarr würde es mir nicht erlauben, das Studium aufzugeben, um in einem Orchester spielen zu können. Er wäre sogar ziemlich wütend, wenn ich das vorschlage. Vielleicht würde er nachgeben, wenn du ihn vor vollendete Tatsachen stellst. »Ich soll lügen?« Plötzlich war Jens tatsächlich übel. »Ich will nur sagen, dass du mit 21 erwachsen sein wirst und deine eigenen Entscheidungen treffen kannst, egal was andere davon halten. In dem Orchester würdest du Geld verdienen und das würde dir eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit verschaffen. Bis zu meinem Geburtstag sind es noch sieben Monate, Murr. Und bis dahin bin ich von meinem Vater abhängig und unterstehe seiner Kontrolle.« »Herr Hennum möchte dich morgen um halb zwei vorspielen hören. Geh doch bitte wenigstens hin. Man kann nie wissen, was sich daraus ergibt.« »Mir ist nicht gut«, sagte er unvermittelt und erhob sich. »Entschuldige, Murr, aber ich lege mich jetzt lieber wieder hin.« Margarete sah ihrem Sohn nach, wie er zur Tür marschierte und sie hinter sich zuschlug. Sie presste seufzend die Finger gegen ihre pochenden Schläfen, denn ihr war klar, weswegen er so reagiert hatte. Schon in sehr jungen Jahren hatte sie ihren Sohn auf ihren Schoß gesetzt und ihm das Klavierspielen beigebracht. Zu ihren schönsten Erinnerungen an seine Kindheit gehörten die, wie seine feisten kleinen Finger über die Tasten huschten. Es war ihr größter Wunsch gewesen, daß ihr einziges Kind ihr eigenes musikalisches Talent erben möge, das sich in ihrer Ehe mit Jens Vater nicht vollständig hatte entfalten können. Ihr Mann Jonas Halversen hatte kein Verständnis für Kunst. Er interessierte sich nur dafür, wie viele Kronen in den Büchern der Halwassenbrauerei standen. Von Beginn der Ehe an hatte er die Musikleidenschaft seiner Frau als etwas nicht förderungswürdiges gesehen, und das galt in noch höherem Maße für die seines einzigen Sohnes. Doch Margarete hatte Jens, wenn Jonas im Büro war, ermutigt. Im Alter von sechs Jahren hatte er bereits mühelos Sonaten gespielt, die selbst für einen Musikstudenten anspruchsvoll gewesen wären. Als Jens zehn Jahre alt war, hatte sie trotz der Missbilligung ihres Mannes einen Konzertabend in ihrem Haus veranstaltet und dazu die wichtigen Leute aus der Musikwelt von Christiania eingeladen. Und alle, die ihren kleinen Jungen hörten, hatten ihm entzückt eine große Zukunft prophezeit. Später muß er das Leipziger Konservatorium besuchen, denn, wie Sie wissen, sind die Möglichkeiten hier in Christiania begrenzt hatte Johann Hennum, der neue Dirigent des Christiania-Orchesters, bemerkt. »Er besitzt Potenzial und bräuchte die richtige Ausbildung.« Das hatte Margarete ihrem Mann erzählt, worauf der nur lachte. »Meine liebe Frau, ich weiß, wie sehr du dir wünschen würdest, dass unser Sohn ein berühmter Musiker wird, aber Jens wird mit 21 in das Familienunternehmen eintreten.« Meine Vorfahren und ich haben nicht über 150 Jahre darauf verwendet, es aufzubauen, damit es dann auf meinem Sterbebett an einen meiner Konkurrenten verkauft wird. Wenn Jens gern weiter herumklimpert, kann er das meinetwegen tun, aber das ist kein Beruf für meinen Sohn. Doch Margarete hatte sich nicht von ihrem Ziel abbringen lassen und Jens in den folgenden Jahren weiterhin Geigen, Flöten und Klavierunterricht gegeben, weil ihr klar war, dass ein Musiker, der sich einen Platz in einem Orchester sichern möchte, mehr als ein Instrument beherrschen muss. Außerdem hatte sie ihm Deutsch und Italienisch beigebracht, um ihm das Verständnis von komplexen Orchesterwerken und Opern zu erleichtern. Jens' Vater hingegen hatte nach wie vor konsequent die Ohren verschlossen vor den Klängen, die aus dem Musikzimmer drang Margarete konnte ihn nur dazu bringen, ihrem Sohn zuzuhören, wenn dieser auf der Hardanger Fiedel spielte. Manchmal ermunterte sie Jens nach dem Essen dazu. Dann beobachtete sie, wie die Gesichtszüge von Jonas sich nach einigen Gläsern guten französischen Weins zu einem verträumten Lächeln verzogen und er ein bekanntes Volkslied mitsummte. Trotz der Gleichgültigkeit ihres Mannes gegenüber Jens Begabung und trotz seiner wiederholten Feststellung, dass daraus niemals ein Beruf werden würde, glaubte Margarete weiterhin fest daran, dass sich ein Weg finden lassen würde, wenn Jens erst einmal älter wäre. Aber als der kleine Junge, der sich so fleißig mit Musik beschäftigte, dann tatsächlich älter war, hatte Jonas ihn selbst unter seine Fittiche genommen. Statt zwei Stunden Musik täglich zu üben, trottete Jens nun mit seinem Vater durch die Brauerei, um die Produktion oder die Buchhaltung zu überprüfen. Drei Jahre zuvor hatte sich die Situation zugespitzt, weil Jonas darauf bestand, dass sein Sohn die Universität besuchte und Chemie studierte, was ihm seiner Ansicht nach wichtiges Wissen für die Brauerei vermitteln würde, obwohl Margarete ihn anflehte, Jens ans Leipziger Konservatorium gehen zu lassen. Jonas hatte sie mit einem kühlen Blick bedacht. Bisher habe ich dir deinen Willen gelassen, aber jetzt ist Jens kein Kind mehr und muss seine Pflicht tun. Mit ihm wird die fünfte Generation halversens unsere Brauerei führen. Du hast dir etwas vorgemacht, wenn du dachtest, dass dein musikalischer Ehrgeiz für unseren Sohn irgendwann zu etwas führen würde. Das Semester beginnt im Oktober. Damit ist das Thema beendet. »Bitte wein nicht, Mur«, hatte Jens gesagt, als ihm seine Mutter die deprimierende Nachricht überbrachte. »Ich hatte nichts anderes erwartet.« Es war genau so gekommen, wie von Margarete befürchtet. Als man Jens zwang, die Musik für ein Fach aufzugeben, für das er keine Begabung besaß und das ihn auch nicht interessierte, tat er sich an der Universität nicht gerade durch Fleiß hervor. Und schlimmer, sein Temperament und sein Leichtsinn führten ihn auf Abwege. Da Margarete nie tief schlief und beim geringsten Geräusch aufwachte, wußte sie, daß ihr Sohn oft bis in die frühen Morgenstunden unterwegs war. Jens hatte viele Freunde, die sich von seiner Lebensfreude und seinem Charme angezogen fühlten. Margarete kannte seine Großzügigkeit, die zur Folge hatte, dass er bisweilen schon nach der Hälfte des Monats zu ihr kam und sie um Geld anbettelte, weil er das von seinem Vater für Geschenke oder Darlehen an den einen oder anderen Bekannten aufgebraucht hatte. Ihrer Ansicht nach ließ sich das Problem mit einfachen Worten zusammenfassen. Mit der Aussicht auf eine Zukunft, die er nicht wollte, und ohne seine geliebte Musik wandte Jens sich Alkohol und Frauen zu. Margarete erhob sich in der Hoffnung vom Tisch, daß Jens am folgenden Tag zu Herrn Hennum gehen würde. Nur das konnte ihn ihrer Meinung nach retten. Jens wälzte im Bett ganz ähnliche Gedanken wie seine Mutter. Ihm war schon lange klar, daß er niemals Berufsmusiker werden konnte. In wenigen Monaten würde er die Universität verlassen und seinen Platz in der Brauerei seines Vaters einnehmen. Der Gedanke ließ ihn schaudern. Er war sich nicht sicher, wen er mehr bemitleidete, seinen Vater oder seine Mutter. Sein Vater war Sklave seines Bankkontos und seiner Brauerei. Seine Mutter hatte zwar den Stammbaum in die Familie gebracht, war aber höchst unzufrieden mit ihrem Leben. Jens erkannte, dass ihre Ehe wenig mehr war als ein Arrangement, eingegangen zum gegenseitigen Nutzen. Sein Problem bestand darin, dass er als ihr einziger Nachkomme als Bauer in ihrem emotionalen Schachspiel herhalten musste, indem er nicht gewinnen konnte. Inzwischen versuchte er es auch gar nicht mehr. Doch heute hatte seine Mutter recht gehabt. Er war tatsächlich fast volljährig. Was, wenn es ihm gelänge, den Traum zu leben, für den er als Junge so hart gearbeitet hatte? Als Jens nach dem Mittagessen hörte, wie seine Mutter das Haus verließ, schlich er nach unten und betrat das Musikzimmer, in dem sie nach wie vor gelegentlich Schüler unterrichtete. Jens setzte sich auf den Klavierhocker vor dem herrlichen Flügel und sofort nahm sein Körper die richtige Haltung an. Nachdem er den glatten Holzdeckel hochgehoben hatte, ließ er seine Finger über die Tasten gleiten. Ihm wurde bewusst, dass er das das letzte Mal vor mehr als zwei Jahren getan hatte. Er begann mit Beethovens Pathétique, seit jeher einem seiner Lieblingsstücke. Am Klavier vergaß Jens nicht nur die Zeit, sondern auch die Chemievorlesungen, die er hasste, und die Zukunft, vor der er Angst hatte, und tauchte ganz in die wunderbare Musik ein, wie früher. Als der letzte Ton im Raum verklang, hatte Jens Freudentränen darüber in den Augen, wieder gespielt zu haben und beschloß zu Herrn Hennum zu gehen. Am folgenden Tag um halb zwei Uhr nahm Jens auf dem Klavierhocker im verwaisten Orchestergraben des Theaters von Christiania Platz. »Herr Halversen, ich habe Sie vor zehn Jahren das letzte Mal spielen gehört. Ihre Mutter sagt, Sie seien seitdem zu einem außergewöhnlichen Musiker geworden,« begrüßte Johann Hennum, der geschätzte Dirigent des Orchesters, ihn. »Meine Mutter ist voreingenommen.« Sie sagt außerdem, dass Sie keine offizielle Ausbildung an einem Konservatorium genossen haben. Das stimmt leider. Ich studiere seit zweieinhalb Jahren Chemie an der Universität. Jens spürte, daß der Dirigent glaubte, seine Zeit zu vergeuden. Vermutlich hatte er sich auf Drängen seiner Mutter darauf eingelassen, ihn zu empfangen, als Dank für ihre großzügigen Spenden. »Aber ich sollte erwähnen, daß meine Mutter mir viele Jahre Musikunterricht gegeben hat, und wie Sie wissen, ist sie eine höchst angesehene Lehrerin.« »Das stimmt. Welches der vier Instrumente, die Sie nach Aussage Ihrer Mutter beherrschen, erachten Sie als Ihr stärkstes?« »Am liebsten spiele ich Klavier. Aber ich glaube, die Geige, die Flöte und die Hardanger Fiedel genauso gut zu beherrschen.« »In Herrn Griegs des Pergint ist kein Klavier vorgesehen, doch wir suchen eine zweite Geige und einen Flötisten. Hier.« Herr Hennum reichte ihm die Notenblätter. »Beschäftigen Sie sich kurz mit dem Flötenpart, ich bin gleich wieder da, um Sie spielen zu hören.« Der Dirigent nickte ihm zu und entfernte sich. »Gut, Herr Halversen, nun wollen wir mal sehen, wie Sie vorangekommen sind.« sagte Johann Hennum, als er fünf Minuten später in den Orchestergraben zurückkehrte. Jens wollte diesen Mann beeindrucken und die ihm gestellte Aufgabe meistern. Und so begann er, dankbar dafür, vom Blatt spielen zu können, eine Fähigkeit, die seine Mutter oft davon überzeugt hatte, dass er mehr übte, als er es letztlich tat. Wenig später war er völlig in die Musik eingetaucht, die so ganz anders war als alles, was er kannte. Als er fertig war, Senkte er die Flöte und sah Johann Hennum an. »Für einen ersten Versuch wirklich nicht schlecht. Und nun das hier«, erreichte Jens andere Noten. »Das ist die erste Geige. Schauen Sie mal, was Sie damit anfangen können.« Jens nahm seine Geige aus dem Kasten und stimmte sie. Dann studierte er die Noten einige Minuten und übte kurz leise, bevor er zu spielen begann. »Sehr gut«, »Herr Halversen? Ihre Mutter hat nicht übertrieben. Ich muss gestehen, dass ich überrascht bin. Sie können ausgezeichnet vom Blatt spielen, was in den kommenden Wochen wichtig sein wird, in denen ich unterschiedliche Musikerpersönlichkeiten zu einem Orchester formen muss. Dabei wird es rau zugehen. Die Arbeit im Orchester ist völlig anders als die eines Solisten. Sie werden eine Weile brauchen, um sich einzufinden, und ich muss Sie warnen, dass ich bei meinen Musikern keine Unzuverlässigkeit dulde.« »Normalerweise würde ich zögern, einen Neuling wie Sie einzustellen, aber im Moment bleibt mir nichts anderes übrig. Sie können nächste Woche anfangen. Was sagen Sie dazu?« »Ich fühle mich geehrt, bei einer so wichtigen Produktion in Ihrem Orchester spielen zu dürfen,« hörte Jens sich sagen. »Dann sind wir uns einig, Herr Halversen. Sie haben erwähnt, dass Sie an der Universität studieren.« »Kann ich davon ausgehen, dass Ihnen die Arbeit mit dem Orchester wichtiger sein wird als Ihre Vorlesungen?« »Ja«, antwortete Jens. Der wusste, was sein Vater dazu sagen würde. Da jedoch seine Mutter alles in die Wege geleitet hatte, war es auch ihre Aufgabe, die Widerstände zu Hause zu beseitigen. Dies war seine Chance auf ein freies Leben, und er würde sie ergreifen.« Die Proben beginnen nächste Woche. Am Montagmorgen will ich Sie pünktlich um neun Uhr hier sehen. Und jetzt muss ich mich auf die Suche nach einem brauchbaren Fagottisten machen, den ich in dieser gottverlassenen Stadt leider nicht auftreiben kann. Auf Wiedersehen, Herr Halversen. Den Weg hinaus finden Sie sicher allein. Als der Dirigent den Orchestergraben verließ, wunderte sich Jens über die plötzliche Kehrtwendung in seinem Leben. Er drehte sich um, und blickte in den dunklen Zuschauerraum. Obwohl er mit seiner Mutter hier oft Konzerte und Opernaufführungen besucht hatte, war er überwältigt. Und ihm war bewusst, dass er sich in letzter Zeit aus Angst vor den Abschlussprüfungen und seiner Zukunft als Brauer hatte treiben lassen. Doch gerade eben, als er das wunderbare neue Werk von Herrn Grieg gespielt hatte, war seine alte Begeisterung wieder aufgeflammt. In jüngeren Jahren hatte er sich im Bett Melodien ausgedacht, die er am folgenden Morgen am Klavier ausprobierte, und obwohl er sie nie zu Papier brachte, hatten seine Kompositionen ihn inspiriert. Jens legte im trüben Licht des Orchestergrabens seine starren Finger auf die Tasten des Flügels und versuchte, sich an die Musik zu erinnern, die er als Junge ersonnen hatte. Da war besonders eine Melodie, In der Struktur nicht unähnlich Kriegs neuestem Werk, die ein wenig an alte Volkslieder erinnerte, die begann Jens nun vor dem leeren Zuschauerraum aus dem Gedächtnis zu spielen. 17. 14. Februar 1876 Ja, Anna, hier in Hedderl ist alles wie immer, Weihnachten war ebenfalls wie immer, wenn auch ein bisschen traurig, weil du nicht mit uns feiern konntest. Der Schnee ist länger liegen geblieben und tiefer gewesen als sonst. Und ich habe gemerkt, dass das Dach unseres Farmhauses undicht ist, weshalb ich den Torf vor dem großen Taun im Frühjahr austauschen muss. Sonst haben wir im in Innern einen See, auf dem wir Schlittschuh laufen können. Mein Vater sagt, solange er zurückdenken kann, sei das Dach nie erneuert worden. Wenigstens hat es lange gehalten. Knut hat versprochen, mir zu helfen, wofür ich sehr dankbar bin. Er wirbt gerade um eine junge Frau aus einem Ort außerhalb von Schien. Sie heißt Sigrid und ist freundlich und hübsch, wenn auch sehr ruhig. Deine Eltern mögen sie. Die Hochzeitsglocken werden wohl im Sommer in Hedda läuten. Ich hoffe, dass du dann nach Hause kommen kannst. Ich kann es kaum glauben, dass du in der Premiere eines meiner Lieblingswerke von Ibsen mit Musik von Grieg mitmachen wirst. Hast du Herrn Ibsen schon einmal im Theater gesehen? Bestimmt wird er sich irgendwann vergewissern wollen, dass die Inszenierung so ist, wie er es sich vorstellt. Im Moment hält er sich, glaube ich, allerdings in Italien auf. Möglicherweise wirst du vor dem Premierenabend in zehn Tagen keine Zeit zum Schreiben haben, weil du mit Proben beschäftigt bist. Wenn ich davor nichts von dir hören sollte, wünsche ich dir und deiner wunderbaren Stimme viel Glück. Voller Bewunderung. Dein Lars. PS. Ich lege eines meiner Gedichte bei, das ich kürzlich mit anderen, dem Scribner Verlag in New York City, Amerika, geschickt habe. Für dich habe ich es ins Norwegische zurückübersetzt. Anna las das Gedicht mit dem Titel »Ode an eine Silberbirke«. Da sie keine Ahnung hatte, was eine Ode war und sich auf einige der langen Wörter keinen Reim machen konnte, überflog sie es nur kurz und legte es dann beiseite, um weiter zu frühstücken. Sie hätte sich gewünscht, dass ihr Leben tatsächlich so aufregend gewesen wäre, wie Lars es sich vorstellte. Bislang war sie lediglich zweimal im Theater von Christiania gewesen. Einmal, um kurz vor Weihnachten Herrn Josefsson vorzusingen, woraufhin man sich geeinigt hatte, dass sie tatsächlich die Rolle des Solveig singen sollte. Und dann noch einmal in der vergangenen Woche, als die Schauspieler zum ersten Mal das Stück durchgegangen waren. Anna hatte von den Kulissen aus zugesehen, um die Handlung besser zu verstehen. Da Anna geglaubt hatte, daß ein prächtiger Ort wie das Theater gut geheizt sein müsse, war sie auf ihrem Hocker in den zugigen Kulissen halb erfroren. Sie hatten gerade erst die ersten drei Akte geschafft, als es zu Problemen gekommen war. Henrik Clausen, der Darsteller des Peer, war über den blauen Stoff gestolpert, den zehn kleine Jungen darunter kniend bewegten, um den Eindruck zu erwecken, daß Peer Gint über die stürmische See segelte und hatte sich den Knöchel verstaucht. Da es ohne den Hauptdarsteller keine Aufführung geben konnte, waren die Proben fürs Erste eingestellt worden. Anna hatte sich eine grässliche Erkältung zugezogen und in den vergangenen vier Tagen im Bett bleiben müssen. Herr Bayer hatte sie aus Angst um ihre Stimme wie eine Glucke umsorgt. »Und das eine Woche vor der Premiere«, hatte er gestöhnt. »Der Zeitpunkt könnte wirklich nicht schlechter sein. Sie müssen so viel Honig essen wie nur irgend möglich, meine junge Dame. Wollen wir hoffen, dass Ihre Stimmbänder rechtzeitig wieder in Ordnung kommen?« Am Vormittag nach der obligatorischen Dosis Honig, sie fürchtete schon, daß ihr Flügel wachsen und gelbe und braune Streifen auf ihrem Körper erscheinen würden, hatte sie vorsichtig Tonleitern gesungen und Herr Bayer war erleichtert gewesen. »Gott sei Dank, Ihre Stimme ist wieder da!« »Madame Tura Hansson, die Darstellerin der Solveig, wird bald eintreffen, so daß Sie beide an Ihren Einsätzen bei Ihrem Gesang arbeiten können. Es ist eine große Ehre, daß sie sich aufgrund Ihrer Indisposition bereit erklärt hat, in diese Wohnung zu kommen. Sie ist eine der berühmtesten Schauspielerinnen Norwegens und angeblich die Lieblingsdarstellerin von Herrn Ibsen«, hatte Herr Bayer hinzugefügt. Um halb segelte Thura Hansen in einem wunderschönen, pelzgefütterten Samtumhang und einer Wolke starken französischen Parfums in den Salon, in dem Anna sie nervös erwartete. »Ich Sie müssen entschuldigen, wenn ich Ihnen nicht nahe komme, denn selbst wenn Herr Bayer mir versichert, dass Sie nicht länger ansteckend sind, kann ich es mir nicht leisten, mir eine Erkältung zuzuziehen.« »Natürlich, Madame Hansen«, sagte Anna mit gesenktem Blick und machte einen Knicks. »Immerhin werde ich heute Vormittag meine Stimme nicht brauchen«, erklärte sie lächelnd, »denn den himmlischen Klang werden Sie erzeugen. Ich werde lediglich den Mund auf- und zumachen und mich bemühen, Herrn Griegs wunderschöne Lieder auf angemessene Weise darzustellen.« »Ja, Madame.« Während Herr Bayer Madame Hansen umschwärmte, musterte Anna die Schauspielerin genauer. Im Theater hatte sie sie immer nur aus der Ferne gesehen und sie für ziemlich alt gehalten. Doch nun erkannte Anna, dass sie jung war, möglicherweise nur einige Jahre älter als sie selbst. Sie wirkte sehr attraktiv, hatte feine Gesichtszüge und dichte, dunkelbraune Haare. Anna konnte sich nicht vorstellen, wie diese elegante junge Dame die Zuschauer davon überzeugen wollte, dass sie ein einfaches Bauernmädchen aus den Bergen war. Ein Bauernmädchen wie sie selbst. Den Vormittag über übten die beiden jungen Frauen das, was letztlich ein Duett war, bei dem eine der Sängerinnen stumm blieb. Mehrmals spürte Anna die Frustration der Schauspielerin, wenn sie den Mund zum falschen Zeitpunkt öffnete und Annas Stimme den Bruchteil einer Sekunde später ertönte. Madame Hansen schlug vor, dass Anna den Raum verlassen solle, damit Herr Bayer ein Gefühl dafür bekommen könne, ob es die Zuschauer tatsächlich überzeugen würde, dass sie selbst sang. Als Anna mit Kopfweh und Halsschmerzen im zugigen Flur stand, begann sie, die Lieder zu hassen. Sie musste sich genau an die Länge der Noten und Pausen halten, damit Madame Hansen wußte, wann sie den Mund auf und zumachen mußte. Ein Teil des Vergnügens rührte für Anna normalerweise daher, daß sie die Lieder jedesmal ein wenig anders interpretierte, egal, ob ihr Menschen oder Kühe zuhörten. Endlich klatschte Herr Bayer in die Hände. »Wunderbar. Ich glaube, jetzt haben wir es. Gut gemacht, Madame Hansen. Anna, kommen Sie doch bitte wieder herein.« Als Anna das Zimmer betrat, wandte Madame Hansen sich ihr zu. »Ich glaube, das funktioniert. Versprechen Sie mir nur, jeden Abend genau gleich zu singen, ja, meine Liebe?« »Natürlich, Madame Hansen.« »Anna, Sie sehen ziemlich blass aus.« Der Vormittag scheint sie erschöpft zu haben. Ich sage, Fröken Ohlsdatter, dass sie sich kurz ausruhen werden und sie das Mittagessen in ihr Zimmer bringen soll, mit etwas Honig, um die Stimme zu beruhigen. »Ja, Herr Bayer«, sagte sie artig. »Danke, Anna. Bestimmt sehen wir uns in den nächsten Tagen im Theater.« Madame Hansen verabschiedete sich mit einem freundlichen Lächeln von ihr und Anna machte einen Knicks, bevor sie sich in ihr Zimmer zurückzog. 23. Februar 1876. Jahre Lars, Fahr und Knut. Ich schreibe diesen Brief in Eile, weil heute die Generalprobe und morgen die Premiere von Pergint ist. Ich würde mir sehr wünschen, dass ihr alle dabei wärt, verstehe aber, dass das zu teuer ist. Ich bin aufgeregt und auch ein bisschen nervös. Herr Bayer hat mir gezeigt, dass alle Zeitungen über morgen berichten. Es gibt sogar Gerüchte, dass der König und die Königin kommen. Ich bezweifle das, weil sie in Schweden leben. Sogar für die königliche Familie wäre das eine lange Reise, nur um ein Stück zu sehen. Die Stimmung im Theater ist angespannt. Der Direktor, Herr Josefsson, glaubt, dass es eine Katastrophe wird, weil wir bisher noch kein einziges Mal das gesamte Stück proben konnten, ohne wegen irgendeinem technischen Problem unterbrechen zu müssen. Und der Dirigent, Herr Hennum, den ich sehr mag und der bisher immer sehr ruhig gewirkt hat, brüllt jetzt immerzu die Musiker im Orchester an, wenn sie den Takt nicht halten. Wisst ihr was? Ich habe das Wiegenlied noch gar nicht im Theater gesungen, weil wir noch nicht bis zum Ende des Stücks gekommen sind. Allerdings meint Herr Hennum, dass wir es heute schaffen. Nun muss ich ins Theater. Dir, Lars, möchte ich sagen, dass Herr Ibsen noch nicht erschienen ist. Bestimmt bist du darüber sehr traurig. Ich schicke euch allen liebe Grüße aus Christiania, Anna. Die Generalprobe dauerte nun schon fast vier Stunden, und Jens war wie alle im Orchester hundemüde und gereizt und froh. In den vergangenen Tagen hatte die Anspannung im Orchestergraben ihren Höhepunkt erreicht. Mehr als einmal hatte Herr Hennum Jens angeschrien, dass er besser aufpassen solle, was Jens ungerecht fand, weil Siemen, der ältere erste Geiger, daneben ihm saß, permanent zu dösen schien. Soweit Jens das beurteilen konnte, war er selbst der einzige Musiker im Orchester unter 50. Trotzdem fühlte er sich in ihrer Gesellschaft wohl, weil sie alle freundlich waren. Bislang war es ihm trotz des einen oder anderen Katers jeden Tag gelungen, pünktlich zu erscheinen. Da seine Kollegen ein ähnliches Leben wie er führten, hatte Jens das Gefühl, gut in die Truppe zu passen. Außerdem gab es, während der endlosen Pausen, in denen Herr Josefsson seine Schauspieler immer wieder neu instruierte, ja noch die hübschen Damen vom Chor zu bewundern. Die grenzenlose Freude seiner Mutter über seinen Platz im Orchester hatte Jens fast zu Tränen gerührt. »Aber was sollen wir fahre sagen?« hatte er sie gefragt. »Du weißt, dass ich die Vorlesung an der Universität für die Proben schwänzen muss.« »Ich glaube, es ist das Beste, wenn er fürs Erste nichts von diesem Richtungswechsel erfährt. Wir lassen ihn in dem Glauben, dass du nach wie vor die Universität besuchst. Bestimmt merkt er so schnell nichts.« Mit anderen Worten, seine Mutter hatte Angst, es seinem Vater zu sagen. Inzwischen war das auch egal, dachte Jens, als er seine Geige stimmte, denn nun würde ihn nichts mehr dazu bringen, in die Brauerei einzusteigen. Den langen Stunden, der Kälte und Hennums oft beißenden Kommentaren zum Trotz hatte Jens die Freude an der Musik wiedergefunden. Sein Lieblingsstück war die Morgenstimmung, zu Beginn des vierten Akts. Im Moment wechselten sich Jens und der andere Flötist, der vermutlich dreimal so alt war wie er, beim eindringlichen Anfang ab. Als Hennum den Orchestergraben betrat und mit seinem Taktstock gegen das Pult klopfte, wurde Jens klar, dass er derjenige sein wollte, der diese Musik am Premierenabend spielte. So sehr hatte er sich noch nie etwas gewünscht. »Wir beginnen mit Akt Vier«, verkündete der Dirigent nach einer übereinstündigen Pause. »Bjarte Frafriur, Sie spielen heute die erste Flöte. In fünf Minuten«, fügte Hennum hinzu, bevor er sich mit Herrn Josefsson beriet. Enttäuschung überkam Jens. Wenn Bjarte bei der Generalprobe die erste Flöte spielte, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er es auch am Premierenabend tat. Wenig später trat Henrik Klausen, der den Per Gint spielte, wie in der Rolle vorgesehen, an die Kante des Orchestergrabens und beugte sich darüber, als würde er sich übergeben. »Na, wie geht's, Jungs?« rief Henrik den Musikern unter ihm freundlich zu. Kurz darauf ertönte der Klang von Biertes Flöte aus dem Orchestergraben. »Er kann mir nicht das Wasser reichen,« dachte Jens düster, klemmte die Geige unters Kinn und bereitete sich auf seinen Einsatz vor. Eine Stunde später näherten sie sich nach nur einem kleinen Problem, das schnell behoben wurde, dem Ende von Akt 4. Jens blickte zu Madame Hansen hinauf, die die Solveig spielte. Weil er sie sogar in der Bäuerinnentracht ausgesprochen attraktiv fand, hoffte er, sie bei der Premierenfeier nach der Aufführung am folgenden Tag persönlich kennenlernen zu können. Bei den ersten Tönen von Solveigs Lied konzentrierte er sich hastig wieder. Und dann begann Madame Hansen zu singen die stimme war so rein und vollkommen daß jens sich dabei ertappte wie er im geist zu der hütte der traurigen sollweig abschweifte daß madame hansen so singen konnte dies war eine der wunderbarsten frauenstimmen die er je gehört hatte in ihr lagen jugend und frische bergluft jedoch auch der schmerz verlorener hoffnungen und träume er war so fasziniert daß er sich einen scharfen blick von hennum einhandelte weil er seinen einsatz verpasste Als sie schließlich das Ende des Stücks erreichten und das traurige Wiegenlied verklang, das Solveig singt, wenn der zur Einsicht gelangte Peer sein müdes Haupt in ihren Schoß legt, bekam Jens eine Gänsehaut. Und als der Vorhang wenig später fiel, klatschten die Theaterleute, die gelauscht hatten, spontan Applaus. »Hast du das gehört?« fragte Jens Siemen, der bereits seine Geige wegpackte, um schnell aus dem Theater ins Engebreed-Café gegenüberzukommen. »Ich wusste gar nicht, dass Madame Hansen eine so wundervolle Stimme hat.« »Jens, du Einfallspinsel! Die Stimme, die wir gerade gehört haben, ist in der Tat wundervoll, aber sie gehört nicht, Madame Hansen. Hast du denn nicht gesehen, dass sie nur die Lippen bewegt? Sie kann keinen Ton halten. Sie mussten eine Frau finden, die ihr ihre Stimme leiht. Herr Josefsson freut sich bestimmt, daß sein Trick funktioniert.« Siemen klopfte Jens schmunzelnd auf die Schulter und verließ den Orchestergraben. »Wer ist diese Frau?« rief Jens Siemen nach. »Wem die Geisterstimme gehört, weiß niemand«, antwortete Siemen über die Schultergewand. Im Orchestergraben klatschte Johann Hennum in die Hände. Jens dachte, wie anders die Atmosphäre im Theater doch im Vergleich zum Vortag war, Die Musiker trugen Abendkleidung, und auch das Premierenpublikum, das mit aufgeregtem Gemurmel im Zuschauerraum Platz nahm, hatte sich herausgeputzt. Unter den Pelzen der Damen kamen atemberaubend schöne Roben und prächtiger Schmuck zum Vorschein, der im sanften Schimmer des reich geschmückten Kronleuchters in der Mitte der Decke glitzerte. »Meine Herren«, sagte Hennum, »wir dürfen uns alle geehrt fühlen, heute«, Geschichte zu schreiben. Auch wenn Krieg nicht anwesend sein kann, wollen wir, dass er stolz auf uns ist, indem wir seine Musik so spielen, wie sie es verdient. Eines Tages werden Sie Ihren Enkeln erzählen, dass Sie an diesem Abend dabei waren. Und, Herr Halbersen, heute spielen Sie die erste Flöte in der Morgenstimmung, wenn dann alle bereit wären. Der Dirigent trat ans Pult und die Zuschauer verstummten. In dem Moment schickte Jens ein Dankgebet zum Himmel dafür, daß sein sehnlichster Wunsch erfüllt worden war. Keiner, der während der Aufführung hinter der Bühne stand, wußte was das Publikum dachte. Anna ging, begleitet von Rüde, einem der kleinen Jungen, die in den Massenszenen auftraten, hinter die Kulissen, um ihr erstes Lied zu singen. »Man kann eine Nadel fallen hören, fröten Anna. Ich glaube, die Zuschauer mögen es.« Anna nahm ihre Position seitlich der Bühne ein, so platziert, daß sie Blickkontakt zu Madame Hansen hatte. Als das Orchester die ersten Takte von solweigs Lied spielte, holte sie Tiefluft und begann, in Gedanken bei Rosa und ihrer Familie in Hedal, zu singen. 40 Minuten später, nach dem letzten Vorhang, stand Anna, die soeben das Wiegenlied gesungen hatte, wieder hinter den Kulissen, Schweigen im Publikum als die Schauspieler sich zum Schlussapplaus auf der Bühne versammelten. Da man Anna nicht gebeten hatte, sich zu verbeugen, blieb sie, wo sie war. Als der Vorhang sich öffnete und die Schauspieler erschienen, erscholl ohrenbetäubender Applaus. Die Zuschauer stampften mit den Füßen und verlangten eine Zugabe. »Noch einmal Solveigs Lied, Madame Hansen«, hörte Anna jemanden rufen, eine Bitte, die die Schauspielerin mit einem anmutigen Kopfschütteln ausschlug. Nachdem Herr Josefsson auf die Bühne gekommen war, um Ibsens und kriegs Abwesenheit zu entschuldigen, senkte sich der Vorhang zum letzten Mal und die Schauspieler entfernten sich. Weil alle so aufgeregt über das, was nach so vielen Wochen harter Arbeit ein Riesenerfolg gewesen war, plapperten, nahm keiner von Anna Notiz. Herr Bayer hatte gesagt, die Kutsche würde draußen auf sie warten und sie müsse das Theater unmittelbar nach der Vorstellung verlassen. Auf dem Flur begegnete sie Herrn Josefsson, der gerade aus Madame Hansens Garderobe kam. »Sie haben wunderbar gesungen, Anna. Im Theater waren alle zu Tränen gerührt. Gut gemacht.« »Danke, Herr Josefsson.« »Kommen Sie gut nach Hause«, sagte er mit einer kleinen Verbeugung, bevor er sich von ihr abwandte, um an Henrik Klausens Garderobentür zu klopfen. Wenig später verließ Anna das Theater durch den Bühneneingang. »Wer ist nun die junge Frau, die Solveigs Lied singt?«, fragte Jens und ließ den Blick über die Menschen im Foyer schweifen. »Ist sie hier?« »Keine Ahnung, ich habe sie nie gesehen«, antwortete der Cellist isaac nicht mehr ganz nüchtern. »Sie hat eine Engelsstimme, aber vielleicht sieht sie aus wie eine Vogelscheuche.« Entschlossen, mehr herauszufinden, wandte sich Jens an den Dirigenten. »Gut gemacht, mein Junge.« lobte Hennum ihn und klopfte ihm nach dem Erfolg des Abends in euphorischer Stimmung auf die Schulter. »Schön, dass Sie mich nicht enttäuscht haben. Mit etwas Übung und Erfahrung könnten Sie es weit bringen.« »Danke. Aber bitte verraten Sie mir doch, wer die geheimnisvolle junge Frau ist, die heute Abend so wunderschön die Solveig gesungen hat. Ist sie hier? Sie meinen Anna?« Sie ist eine echte sollweig aus den Bergen. Ich bezweifle, dass sie zu der Premierenfeier bleibt, denn sie ist Franz Bayers Schützling, sehr jung und nicht an die Stadt gewöhnt. Er hält sie an der kurzen Leine, also vermute ich, dass das Aschenputtel heimgehuscht ist, bevor die Uhr Mitternacht schlägt. Schade. Ich hätte ihr gern gesagt, wie sehr ihre Stimme mich gerührt hat. Außerdem, Jens ergriff die Gelegenheit beim Schopf, bin ich ein großer Bewunderer von Madame Hansen, »Würden Sie mich ihr vorstellen, damit ich Sie zu Ihrer Leistung heute Abend beglückwünschen kann?« »Natürlich«, antwortete Herr Hennum. »Bestimmt freut Sie sich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Kommen Sie mit.« 18. Am folgenden Morgen las Herr Bayer Aschenputtel beim kaffee im Salon die Teile der Premierenkritik im Darkbladet laut vor, von denen er glaubte, dass sie ihr gefallen könnten. »Madam Hansen war als leidgeprüftes Bauernmädchen sollweig das reinste Vergnügen, und ihre reine, wunderschöne Stimme schmeichelte dem Ohr.« »Wie finden Sie das?«, fragte er und hob den Blick. »Wenn Ihr Name diesen Morgen in den Zeitungen gestanden hätte,« dachte Anna, »und Ihre Stimme darin gelobt worden wäre, hätte sie das sehr gut gefunden.« »Es freut mich, dass das Publikum das Stück und meine Stimme mag«, rang sie sich ab. Natürlich äußern sich die Kritiker besonders lobend über die Musik von Herrn Grieg. Seine Interpretation von Herrn Ibsens wunderbarem Gedicht ist einfach grandios. Da heute keine Vorstellung stattfindet, dürfen sie sich eine wohlverdiente Pause gönnen, Anna. Meine liebe junge Dame, Sie können stolz auf sich sein. Besser hätten Sie nicht singen können. Auf mich wartet jedoch leider Arbeit. Ich muss in die Universität. Er erhob sich und ging zur Tür. Wenn ich heute Abend zurückkomme, feiern wir unseren Erfolg beim Essen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Anna trank enttäuscht und merkwürdig verärgert ihren inzwischen lauwarmen Kaffee aus. In den vergangenen Monaten hatte sie auf diesen Abend hingefiebert und nun, da er vorüber war, hatte sich nichts verändert. Sie wusste nicht so genau, was sie erwartet hatte, wurde aber das Gefühl nicht los, dass irgendetwas anders sein sollte. Hatte Herr Bayer im vergangenen Sommer in den Bergen bereits geahnt, dass man eine Geistersängerin brauchen würde? fragte sich Anna. Und hatte er sie deshalb in die Stadt mitgenommen? Im Theater wollten alle, daß sie unsichtbar blieb, damit ihre Stimme weiter Madame Hansen zugeschrieben werden konnte. Das war ihr vollkommen klar. Sie nahm die Zeitung in die Hand und legte den Finger auf die Stelle, an der von der reinen Stimme der Schauspielerin die Rede war. »Es ist meine Stimme«, rief sie aus. »Meine!« Weniger als drei Kilometer entfernt war auch Jens Halversen, der in seinem Zimmer auf- und abging, während von unten laute Stimmen herauftrang, alles andere als guter Stimmung. Beim Frühstück an diesem Morgen war das Versteckspiel der vergangenen Wochen aufgeflogen, als sein Vater die hymnische Besprechung des Per Gint in der Zeitung gelesen hatte. Der Kritiker hatte geschrieben, die Morgenstimmung zu Beginn von Akt 4 ist meiner Ansicht nach einer der Höhepunkte in Herrn Kriegsmusik und ihr bezaubernder Anfang wird auf eindringliche Weise von Jens Halversen auf der Flöte gespielt. Die Gesichtsfarbe seines Vaters hatte an die eines überhitzten Kupferkessels erinnert. »Warum erfahre ich davon erst jetzt?« hatte er gebrüllt. »Weil ich das Gefühl hatte, dass es unerheblich für dich ist.« hatte Margarete innerlich auf eine Szene vorbereitet geantwortet Du findest das unerheblich ich muß als vater der glaubt daß sein sohn fleißig an der universität studiert aus der zeitung erfahren daß er heimlich im christiania orchester spielt das ist ein skandal er hat trotzdem fleißig gelernt jonas »Würdest du mir dann bitte erklären, wieso der Kritiker schreibt, daß Herr Johann Hennum, der Dirigent des Christiania-Orchesters, viele Monate damit zugebracht hat, Musiker zu finden und mit ihnen zu üben, um dem komplexen Werk von Herrn Grieg gerecht zu werden, soll ich ernsthaft glauben, daß unserem Sohn, dessen Name in dieser Zeitung erwähnt wird, die Noten einfach so über Nacht zugeflogen sind, gütiger Himmel!« Jonas schüttelte den Kopf. »Ihr zwei haltet mich wohl für einen Trottel aus den Bergen!« Margarete hatte sich Jens zugewandt. »Du musst sicher lernen. Vielleicht solltest du in dein Zimmer gehen.« »Ja, Mur«. Mit einer Mischung aus schlechtem Gewissen, weil er es seiner Mutter überließ, sich mit dem Zorn seines Vaters auseinanderzusetzen und Erleichterung darüber, dass er das nicht selbst musste, hatte Jens genickt und sich zurückgezogen.« Als er nun in seinem Zimmer auf- und ablief und hörte, wie sein Vater seine Mutter anbrüllte, kam Jens zu dem Schluss, dass der Artikel in der Zeitung möglicherweise ein Wink des Schicksals war. Irgendwann hätte sein Vater sowieso von seinen außeruniversitären Aktivitäten erfahren. Ein Teil von ihm fand es traurig, dass Jonas sich nicht über das Lob für seinen Sohn freuen konnte, aber irgendwie konnte er es auch verstehen. Musiker genossen in Christiania kein gesellschaftliches Ansehen und bezogen nur ein begrenztes Einkommen. Jens war viel zu euphorisch, um sich von seinem Vater die Stimmung verderben zu lassen. In dem Orchester war er endlich glücklich. Denn in dieser Welt der Musiker, in der er Kameradschaft, Humor und Trinkfestigkeit fand, die sie jeden Abend nach der Vorstellung im Engerbret-Café auslebten, fühlte Jens sich zu Hause. Dazu kam die sehr entspannte Einstellung der jungen Damen im Theater. Am vergangenen Abend hatte Herr Hennum Jens' Wunsch erfüllt und ihn Madame Hansen vorgestellt. Weil ihm nach der Premierenfeier aufgefallen war, daß sie ihn beobachtete, hatte er ihr angeboten, sie zu ihrer Wohnung zu begleiten. Was dann folgte, war ausgesprochen angenehm gewesen tora war nicht nur erfahren sondern auch mehr als willig und so hatte jens ihr bett erst in der eisigen morgendämmerung verlassen es klopfte an der tür jens ich habe getan was ich konnte aber dein vater möchte mit dir sprechen sofort seine mutter wirkte blass und angespannt jens wußte daß alle ernsten angelegenheiten im haushalt der halwessens im salon besprochen wurden Und der war genauso kalt und abweisend wie sein Vater. Jens öffnete die Tür und trat ein. Wie üblich brannte kein Feuer im Kamin und blendend weißes Licht vom Schnee draußen drang durch die großen Fenster herein. Sein Vater, der an einem der Fenster stand, wandte sich Jens zu. »Setz dich«, er deutete auf einen Stuhl. Jens tat mit einer Mischung aus Zerknirschtheit und Trotz, wie ihm geheißen. Jonas nahm seinem Sohn gegenüber in einem großen Lederuhrensessel Platz. »Ich mache dir keine Vorwürfe. Es ist ganz die Schuld deiner Mutter, dass sie dich in diesem absurden Irrglauben bestärkt hat. Allerdings wirst du im Juli volljährig und als Erwachsener selbst deine Entscheidungen treffen müssen, Jens. Du wirst dich nicht länger von deiner Mutter beeinflussen lassen dürfen.« »Ja, Fahr.« »Es hat sich nichts geändert«, fuhr Jonas fort. Du wirst in der Brauerei anfangen, sobald du diesen Sommer dein Studium abgeschlossen hast. Wir werden zusammenarbeiten und eines Tages wird sie dir gehören. Du wirst das Unternehmen, das mein Ururgroßvater gegründet hat, in der fünften Generation führen. Deine Mutter behauptet, dass dein Studium unter deinen Auftritten mit dem Orchester nicht gelitten hat, doch das bezweifle ich. Was hast du dazu zu sagen, junger Mann? »Meine Mutter hat recht. Ich habe nur wenige Vorlesungen versäumt«, log Jens, ohne mit der Wimper zu zucken. »Obwohl ich Lust dazu hätte, ist mir klar, dass es dem Ruf unserer Familie schaden würde, wenn ich dich auf der Stelle aus dem Orchestergraben holte, denn du hast Herrn Hennum ja deine Zusage gegeben. Ich scheine also vor vollendeten Tatsachen zu stehen.« Deine Mutter und ich haben uns darauf geeinigt, dass du bis zur letzten Vorstellung von Pergint Ende nächsten Monats weitermachen darfst. In der Zeit, hoffe ich, wirst du dich endlich damit abfinden, welchen Verlauf dein Leben in Zukunft nehmen wird. Ja, Fahr. Pienz beobachtete, wie sein Vater seine Knöchel knacken ließ. Eine Angewohnheit, die er hasste. Das wäre es dann, sobald diese... Episode vorüber ist, werde ich solches Verhalten nicht mehr tolerieren. Es sei denn natürlich, du willst Berufsmusiker sein, doch dann müßte ich dir jegliche Unterstützung streichen und dich umgehend auf die Straße setzen. Die Männer der Familie Halwersen haben nicht mehr als 150 Jahre gearbeitet, damit der einzige Erbe ihre Lebensleistung am Ende mit der Fiedel verspielt. Jens ließ sich seinen Sätzen nicht anmerken. Ja, Pfarr. 10. März 1876 Chare Lars, Mur, Pfarr und Knut Die Premiere von Per Gind im Theater von Christiania ist jetzt zwei Wochen her. Herr Bayer sagt, dass die ganze Stadt davon spricht und das Haus, wie alle den Zuschauerraum nennen, für die gesamte Zeit, in der das Stück gespielt wird, ausverkauft ist. Man denkt daran, weitere Vorstellungen aufs Programm zu setzen. Hier geht das Leben weiter wie immer, abgesehen davon, dass ich jetzt italienische Arien lernen muss, was ich sehr schwierig finde. Einmal die Woche kommt Günther, ein professioneller Opernsänger, ins Haus, um mich zu unterrichten. Er ist Deutscher und hat einen so starken Akzent, dass ich ihn kaum verstehe. Außerdem riecht seine Kleidung ungewaschen und er stopft sich die ganze Zeit Schnupftabak in die Nase, der oft wieder heraus und auf seine Oberlippe fällt. Er ist sehr alt und dünn und tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich machen werde, wenn Pergint nicht mehr gespielt wird, abgesehen von dem, was ich hier jeden Tag tue, nämlich besser singen lernen und drin bleiben und Fisch essen. Die Theatersaison beginnt nach Ostern. Man munkelt, dass Pergint in die neue Spielzeit übernommen wird, »Dich freut es bestimmt zu hören, daß Herr Ibsen vielleicht zu einer Vorstellung von Italien anreisen möchte. Ich lasse es dich wissen, wenn er tatsächlich kommt. Bitte sag Mur danke für die neuen Hemden, die sie mir gestrickt hat. Die kann ich diesen langen Winter gut brauchen. Ich freue mich schon auf wärmeres Wetter und hoffe, daß ich bald nach Hause kann. Anna« Anna faltete den Brief und verschloss ihn seufzend. Vermutlich wäre ihre Familie neugierig auf Klatsch aus dem Theater gewesen, doch in dieser Hinsicht hatte sie nichts zu bieten. Da sie Tag um Tag nur in der Wohnung herumsaß und abends immer sofort vom Theater abgeholt wurde, fielen ihr kaum noch Dinge ein, die sie berichten konnte. Als sie ans Fenster trat und hinausschaute, bemerkte sie, dass es um vier Uhr nachmittags noch hell war. Endlich kam der Frühling und dann war es nicht mehr lange bis zum Sommer. Anna legte die Stirn an die kühle Scheibe, die sie von der frischen Luft trennte. Der Gedanke, die warmen Monate hier eingesperrt zu verbringen, nicht oben in den Bergen bei Rosa, deprimierte sie. Rüde traf pünktlich zu seiner allabendlichen Runde im Orchestergraben ein. Jens beugte sich zu dem Jungen herunter, damit er ihm ins Ohr flüstern konnte. »Bring das, Madame Hansen!« Er drückte ihm eine Münze und einen Brief in die Hand. »Danke, wird sofort erledigt.« »Wunderbar«, sagte Jens, als Rüde sich anschickte zu gehen. »Was ich dich noch fragen wollte, wer war denn die junge Frau, mit der ich dich gestern Abend am Bühnenausgang gesehen habe? Hast du etwa eine Freundin?« neckte er seinen kleinen Boten. »Sie ist 18, viel zu alt für mich, ich bin erst zwölf«, antwortete Rüde mit ernster Miene. »Das war Anna Landwig. Sie ist in dem Stück.« »Tatsächlich?« »Ich habe sie nicht erkannt. Doch es war ja auch dunkel, und ich habe nur ihre langen roten Haare gesehen.« »Sie spielt mit, ist aber nicht auf der Bühne.« Mit einem verschwörerischen Blick winkte Rüde Jens näher heran, damit er ihm seinerseits ins Ohr flüstern konnte. »Sie ist Zollweigs Stimme.« »Aha.« Jens nickte gespielt ernst. Dass Madame Hansen nicht selbst sang, war inzwischen das am schlechtesten gehütete Geheimnis des Hauses. Doch nach außen mußten alle so tun, als wüssten sie von nichts. »Das Fräulein ist sehr hübsch, finden Sie nicht?« »Ihre Haare jedenfalls schon. Mehr habe ich von hinten nicht gesehen.« »Sie tut mir leid. Keiner darf erfahren, daß sie es ist, die so schön singt. Sie haben sie sogar zu uns in die Kindergarderobe gesteckt. Aber egal.« meinte Rüde, als die Glocke erklang, die anzeigte, dass die Vorstellung in fünf Minuten begann. »Dann überbringe ich das mal für Sie.« Jens drückte dem Jungen noch eine Münze in die Hand. halte doch bitte heute Abend Fröken Landwig am Bühneneingang für mich auf, damit ich unsere Geistersängerin genauer begutachten kann.« »Ich glaube, das schaffe ich,« erklärte Rüde und huschte ausgesprochen zufrieden über die Einkünfte dieses Abends davon. »Wieder auf der Pirsch, Peer?« erkundigte sich Siemen, der die erste Geige spielte und längst nicht so schwerhörig war, wie er tat. Anscheinend hatte er Teile des Gesprächs belauscht. Die Musiker hatten Jens, der mit Frauen ähnlich umging wie der titel Titelheld des Stücks, mittlerweile diesen Spitznamen gegeben. »Nein«, murmelte Jens, als Hennum im Orchestergraben erschien. Anfangs hatte er den Spitznamen noch lustig gefunden, aber inzwischen ging er ihm auf die Nerven. »Du weißt ja auch, dass ich Madame Hansen treuer ergeben bin. Vielleicht habe ich jetzt ja zu viel Port getrunken, aber bist du nicht gestern Abend mit Juritz-Kroffset untergehakt aus dem Engebrett gekommen? Du scheinst tatsächlich zu viel Port getrunken zu haben.« Jens nahm seine Flöte in die Hand. An jenem Abend wartete Jens am Bühneneingang auf Rüde und das rätselhafte Mädchen. Normalerweise ging er ins enge Brett, während Tura sich in ihrer Garderobe noch mit Bewunderern unterhielt und sich umzog. Anschließend setzte sie sich allein in ihre Kutsche und er stieg einige Meter weiter zu, damit niemand sie zusammen beobachtete. Es lag nur an seinem geringen Ansehen als Musiker, dass sie sich in der Stadt nicht mit ihm blicken lassen wollte. Das wusste Jens. Allmählich kam er sich fast vor wie eine Dirne, die nur ein körperliches Bedürfnis befriedigte und nichts in der Öffentlichkeit zu suchen hatte. Was ziemlich lächerlich war, weil er aus einer der angesehensten Familien von Christiania stammte und der Erbe des Halversen brauerei war. Tura erzählte ihm gern, wie sie mit den Großen und Mächtigen von Europa die Niere, wie sehr Ibsen sie bewundere und daß er sie seine Muse nenne. Jens hatte ihre Launen und Kapricen bisher ertragen, weil sie ihn im Schlafzimmer bestens für die Demütigung, die er draußen ertragen musste, entschädigte, doch nun hatte Jens die Nase voll. Wenig später sah er zwei Gestalten durch den Bühneneingang herauskommen. Sie hielten, vom Gaslicht im Flur erhellt, kurz an der Schwelle inne, weil Rüde der jungen Frau etwas zeigte. Jens musterte sie verstohlen unter seiner Mütze hervor. Sie war zierlich, hatte hübsche blaue Augen, eine winzige Nase und rosenfarbene Lippen in einem herzförmigen Gesicht, und die titianroten Haare fielen ihr in Wellen über die Schultern. Jens, der sonst nicht zu übertriebener Emotionalität neigte, kam bei ihrem Anblick fast die Tränen. Sie war wie frischer Bergwind, neben ihr wirkten andere Frauen wie geschminkte und verkleidete Holzpuppen. Als sie sich mit einem leisen »Gute Nacht« von Rüde verabschiedete und an ihm vorbeihuschte, um in die Kutsche zu steigen, blieb er wie in Trance stehen. »Und? Haben Sie sie gesehen?« Rüde hatte Jens mit seinen scharfen Augen im Schatten entdeckt. »Länger konnte ich sie nicht aufhalten. Meine Mutter wartet in der Garderobe auf mich. Ich habe ihr gesagt, dass ich dem Pferdner eine Botschaft überbringen muss.« »Geht sie immer gleich nach der Vorstellung?« »Ja, jeden Abend.« »Ich muss einen Weg finden, mich mit dir zu treffen.« »Viel Glück dabei.« Als Rüde sich nicht von der Stelle rührte, griff Jens in seine Tasche und reichte ihm eine weitere Münze. »Danke. Gute Nacht.« Kurz darauf ging Jens ins enge Brett hinüber, wo er sich auf einen Hocker an der Theke setzte, einen Aquavit bestellte und dumpf vor sich hinstarrte »Alles in Ordnung, Junge? Du siehst blass aus. Noch was zu trinken?« fragte ihn sein Musikerkollege Einer, der sich zu ihm gesellte. »Ja, auf beide Fragen«, antwortete Jens, hob das Glas an die Lippen und leerte es mit einem Zug. Als ein weiterer Aquavit vor ihm stand, überlegte er, ob er tatsächlich krank wurde, weil der Anblick von Anna Landwig ihn so aus der Fassung gebracht hatte. »Madame Hansen«, dachte er, »konnte an diesem Abend allein in ihre Wohnung zurückkehren«, »Neunzehn.« »Fröken Anna, ich habe einen Brief für Sie.« Als Anna den Blick von ihrem Kartenspiel hob, steckte Rüde ihr frech grinsend eine Nachricht zu. Sie waren in der Kindergarderobe, wo vor der Abendvorstellung hektische Betriebsamkeit herrschte. Gerade wollte sie den Brief aufmachen, als Rüde ihr zuzischte. »Nicht hier. Sie sollen ihn allein lesen.« »Von wem?« fragte Anna verwirrt. Rüde schüttelte geheimnisvoll den Kopf. »Das darf ich nicht verraten. Ich bin nur der Bote.« »Warum sollte jemand mir einen Brief schreiben?« »Um das herauszufinden, werden Sie ihn lesen müssen.« »Sag es mir«, forderte sie ihn mit strenger Miene auf. »Nein.« »Dann spiele ich nicht weiter Besieg mit dir.« »Das ist mir egal. Ich muss ja sowieso mein Kostüm anziehen.« Der Junge stand achselzuckend vom Tisch auf. Fast hätte Anna über Rüde gelacht. Er war wie ein Äffchen, immer darauf aus, für eine Münze oder ein Stück Schokolade eine Botschaft zu überbringen oder jemandem zur Hand zu gehen. Später würde er bestimmt ein erfolgreicher Hochstapler oder Spion werden, dachte sie. Denn wenn man im Theater etwas erfahren wollte, fragte man ihn. Natürlich kannte er den Absender dieses mysteriösen Briefs und hatte ihn vermutlich auch gelesen. Darauf deuteten die Abdrücke seiner schmutzigen Finger rund um das Siegel hin. Anna steckte ihn in ihre Rocktasche, um ihn am Abend allein im Bett zu lesen, und machte sich für die Abendvorstellung fertig. Christiania Theater, 15. März, 1876 Mein liebes Fröken Landwig, bitte verzeihen Sie mir diese dreiste Botschaft und den Überbringer, da wir einander ja nicht persönlich kennen. Seit ich Sie bei der Generalprobe das erste Mal singen gehört habe, bin ich von Ihrer Stimme verzaubert. Ich lausche Ihnen an jedem Abend verzückt. Könnten wir uns morgen vor Beginn der Vorstellung vor dem Bühneneingang treffen, sagen wir um Viertel nach sieben, damit wir uns ganz offiziell kennenlernen? Bitte kommen Sie, aufrichtig der Ihre, ein Bewunderer. Sie las den Brief noch einmal und verstaute ihn in einer Schublade im Nachtkästchen. Als sie den doch der Öllampe herunterdrehte und es sich zum Schlafen bequem machte, stellte sie sich als Absender des Schreibens einen langweiligen, älteren Mann wie Herrn Bayer vor. »Treffen Sie ihn heute Abend?« fragte Rüde neugierig. »Wen? Das wissen Sie ganz genau.« »Nein. Woher weißt du überhaupt, dass sich jemand mit mir treffen möchte?« Anna genoss seinen zerknirschten Ausdruck, als ihm klar wurde, dass er sich verraten hatte. Ich schwöre dir, dass ich nie wieder mit dir Karten spiele, weder um Geld noch um Süßigkeiten, wenn du mir nicht sofort sagst, von wem der Brief ist. Fröten, Anna, das kann ich nicht. Bitte nicht böse sein, Rüde ließ den Kopf hängen. Ich habe dem Absender geschworen, dass ich es nicht verrate. Kannst du mir dann wenigstens ein paar Fragen mit Ja oder Nein beantworten? Ja. Ist der Verfasser des Briefes ein Herr? Ja. Unter fünfzig? Ja. Unter vierzig? Ja. Unter dreißig? fröten Anna, keine Ahnung, wie alt er ist, aber ich glaube schon. Immerhin, dachte sie. Ist er regelmäßig im Theater? Fröken Anna, ich hab es versprochen, röte seufzte tief. Mehr darf ich nicht verraten. Gut, verstehe, sagte Anna, zufrieden über das Ergebnis ihrer Befragung. Sollte sie zum Bühneneingang kommen? Wenn dieser Mann tatsächlich unter dreißig war, wollte er sich möglicherweise nicht nur mit ihr treffen, weil er ihre Stimme bewunderte. Anna wurde rot. Die Vorstellung, dass es unschickliche Gründe sein könnten und dass es sich vielleicht um einen relativ jungen Mann handelte, erregte sie weit mehr, als gut für sie war. Die Sekunden tickten vor sich hin, während sie überlegte. Um 13 Minuten nach sieben beschloss sie zu gehen. Um 14 Minuten nach sieben entschied sie sich dagegen. Und um genau 7.15 Uhr marschierte sie zum Bühneneingang, wo niemand war. Halbert, der Pförtner, öffnete das Fensterchen seiner Kabine, um zu fragen, ob sie etwas benötige. Sie schüttelte den Kopf und wollte zur Garderobe zurückkehren. Da blies ihr, als die Tür hinter ihr geöffnet wurde, ein kalter Windhauch entgegen, und wenig später spürte sie eine Hand auf ihrer Schulter. »Fröken Landwig?« »Ja?« »Entschuldigung, ich bin ein paar Sekunden zu spät.« Als Anna in tief liegende, haselnussbraune Augen blickte, zog sich ihr Magen kurz zusammen, wie vor dem Singen. Während Halbert sie von seiner Kabine aus musterte, als hätten sie den Verstand verloren, starrten sie einander nur stumm an. Der junge Mann war ungefähr in Annas Alter. Er hatte ein sehr attraktives Gesicht und mahagoni Haare, die sich über dem Kragen kringelten. Obwohl er nicht groß war, verliehen die breiten Schultern ihm etwas sehr Männliches. Plötzlich hatte Anna das Gefühl als würde sie ganz und gar, körperlich, geistig und seelisch, aus sich heraus und in diesen unbekannten Menschen hineinfließen. Dieses merkwürdige Gefühl brachte sie einen Moment in Zwanken. »Alles in Ordnung, Frökenlandwig? Sie sehen aus, als wären Sie einem Gespenst begegnet.« »Ja, danke, mir war nur gerade ein bisschen schwindelig.« Da erklang die Glocke, die Schauspielern und Orchester anzeigte, dass es noch zehn Minuten bis zum Vorstellungsbeginn waren. »Bitte«, flüsterte er, als er merkte, dass Halbert sie über den Rand seiner Brille hinweg beobachtete. »Wir haben nicht viel Zeit. Lassen Sie uns draußen an der frischen Luft weitersprechen, wo wir allein sind.« Jens legte den Arm um sie und schob sie sanft hinaus. Sie war so zierlich, so vollkommen, so weiblich, und er hatte sofort das Gefühl, sie beschützen zu müssen, als er sich wie selbstverständlich kurz an ihn schmiegte. Draußen atmete sie, den Arm des jungen Mannes nach wie vor um ihre Taille, tief die kühle Abendluft ein. »Warum wollten Sie mich sprechen?« fragte sie als er sich wieder halbwegs gefangen hatte und ihr bewusst wurde, wie unschicklich es war, sich so von einem fremden Mann umarmen zu lassen. Doch, wenn sie ehrlich war, kam er ihr überhaupt nicht wie ein Fremder vor. Offen gestanden weiß ich das auch nicht so genau. Weil ihre Stimme mich fasziniert, habe ich Rüde Geld gegeben, damit er sie vor dem Bühneneingang aufhält und ich sie heimlich betrachten kann. Frögen ich muss jetzt gehen, sonst reißt Herr henno mir den Kopf ab, aber Wann kann ich Sie wiedersehen? Das weiß ich nicht. Heute Abend, nach der Vorstellung? Nein, Herr Bayer schickt mir immer eine Kutsche, die auf mich wartet, und ich verlasse das Theater sofort nach der Aufführung. Und tagsüber? Nein, sie hob eine Hand ans Gesicht, weil ihre Wangen trotz des kühlen Abends plötzlich heiß wurden. Mir fällt nichts ein, und außerdem... Was? Das wäre höchst unschicklich. »Wenn Herr Bayer wüsste, dass wir miteinander reden, würde er...« Da klingelte die Glocke, die die letzten fünf Minuten vor der Vorstellung anzeigte. »Ich flehe Sie an. Treffen Sie sich morgen um sechs Uhr hier mit mir,« bat Jens sie. »Sagen Sie, herrn Bayer, dass Sie früher in die Probe müssen.« »Ich... ich muss Ihnen jetzt eine gute Nacht wünschen.« Anna drehte sich zur Tür, öffnete sie und ging hindurch. Doch gerade als sie sich hinter ihr schloß sah er, wie ihre Finger sie festhielten und noch einmal aufzogen. »Darf ich wenigstens Ihren Namen erfahren?« »Entschuldigung, ich heiße Jens. Jens Halversen.« Anna kehrte benommen in ihre Garderobe zurück und setzte sich. Als sie wieder einigermaßen klar denken konnte, nahm sie sich vor, so viel wie möglich über Jens Halversen herauszufinden, bevor sie sich auf weitere Treffen mit ihm einließ. Während der Vorstellung fragte sie alle, derer sie habhaft werden konnte, was sie über ihn wussten und fand heraus, dass er Geige und Flöte im Orchester spielte und im Theater einen Ruf als Frauenheld genoss, weswegen ihm die Musiker den Spitznamen Peer gegeben hatten nach der Hauptfigur des Stücks. Eines der Mädchen aus dem Chor erzählte, dass er sowohl mit Hilde Umwig als auch mit Juritz Kroffset gesehen worden sei und am allerschlimmsten, man munkelte, dass er der heimliche Liebhaber von Madame Hansen war. Als Anna dann neben der Bühne das Wiegenlied sang, war sie so geistesabwesend, dass sie einen Ton ein klein wenig länger hielt als sonst und Madame Hansen den Mund zu früh zumachte. Anna wagte es aus Angst, dass sich ihre Blicke mit denen von Jens trafen, nicht in den Orchestergraben zu schauen. »Ich werde nicht mehr an ihn denken«, beschloss sie an jenem Abend beim Löschen der Öllampe neben ihrem Bett. »Er scheint ein...« schrecklich herzloser mensch zu sein fügte sie hinzu obwohl sie die gerüchte über seine eskapaden faszinierend fand außerdem bin ich ja mit lars verlobt doch am folgenden tag fiel es ihr schwer die kutsche nicht für einen früheren zeitpunkt zu bestellen und herrn bayer zu sagen sie müsse zu einer zusätzlichen probe als sie das theater wie üblich um viertel vor sieben erreichte war der gehsteig vor dem bühneneingang leer sie schalt sich ihre Enttäuschung. In der Garderobe wurde sie wie üblich von den Müttern begrüßt, die geschäftig in einer Ecke des Raums stickten, und die Kinder rannten auf sie zu, um zu sehen, ob sie ihnen etwas zum Spielen mitgebracht hatte. Nur Rüde hielt sich mit strafendem Blick im Hintergrund. Dann kam der erste Aufruf, und er verließ die Garderobe, um seinen Platz auf der Bühne einzunehmen. Doch in der Pause gesellte er sich zu ihr. Mein Freund sagt, Sie hätten heute Abend nicht auf ihn gewartet. Darüber ist er sehr traurig. Er schickt Ihnen einen weiteren Brief. Er streckte ihr eine verschlossene Botschaft hin. Anna winkte ab. Bitte sag ihm, dass ich kein Interesse habe. Warum? Weil ich keines habe, Rüde. Fröken Anna, beharrte er. Er ist wirklich sehr bekümmert, dass Sie sich nicht mit ihm getroffen haben. Rüde, du Schauspieler! »Du hast unglaubliches Geschick, den Menschen Geld zu entlocken, aber manche Dinge verstehst du nicht.« Anna verließ die Garderobe, doch erfolgte ihr. »Zum Beispiel?« »Erwachsenen Dinge«, antwortete sie, und floh vor den unerbittlichen Fragen des Jungen in Richtung Kulissen. »Ich kenne mich aus in Erwachsenen Dingen«, frökten Anna. »Bestimmt sind Ihnen Gerüchte über Ihren Verehrer zu Ohren gekommen.« »Warum möchtest du unbedingt, dass ich mich mit ihm treffe, wenn du über ihn Bescheid weißt?« fragte sie. »Er hat einen grässlichen Ruf. Außerdem bin ich bereits einem jungen Mann versprochen, den ich eines Tages heiraten werde.« Anna wandte sich ab. »Das freut mich sehr für Sie, aber der fragliche Herr hegt Ihnen gegenüber ernsthafte Absichten, das kann ich Ihnen versichern.« »Herrgott, Junge, nun lass mich endlich in Ruhe.« »Sie sollten sich mit ihm treffen,« fröten Anna. »Geschäft ist Geschäft, doch das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, ist gratis. Nehmen Sie wenigstens den Brief.« Bevor sie weiter protestieren konnte, hatte er ihr das Schreiben schon in die Hand gedrückt und sich entfernt. Hinter den Kulissen, vor den Blicken der anderen verborgen, hörte sie, wie das Orchester die Instrumente für den zweiten Akt stimmte. Als sie in den Orchestergraben schaute, sah sie, wie Jens Halversen seinen Platz einnahm und seine Flöte aus dem Kasten holte. Und als sie vorsichtig den Kopf vorstreckte, trafen sich kurz ihre Blicke. In seinen Augen las sie so tiefe Enttäuschung, dass sie die Nerven verlor, zurückwich und benommen in die Garderobe zurückkehrte. Unterwegs begegnete sie Madame Hansen, die in einer Wolke französischen Parfums vorbeischwebte und sie kaum wahrnahm. Als Anna die Gerüchte über ihren geheimen Liebhaber einfielen, verhärtete sich ihr Herz. Jens Halversen war ein Gauner, ein Schürzenjäger, der sie in den Ruin treiben würde. In der Garderobe versprach sie den Kindern, in der folgenden Pause Karten mit ihnen zu spielen, weil sie wußte, dass sie sich ablenken mußte. Am Abend betrat sie sofort nach ihrer Heimkehr den Salon, nahm den Brief aus ihrer Rocktasche und warf ihn unter Aufbietung ihrer ganzen Willenskraft ungeöffnet in die Flammen des Kamins. In den folgenden beiden Wochen brachte Rüde ihr jeden Abend einen Brief von Jens Halversen, doch Anna verbrannte sie samt und sonders, sobald sie zu Hause war. Und als sie nun auf dem Flur hinter der Bühne laute Stimmen und das Geräusch von berstendem Glas hörte, verfestigte sich ihr Entschluss. Alle wußten, dass der Lärm aus Madame Hansens Garderobe kam. »Was war denn da los?« fragte Anna Rüde. »Das kann ich Ihnen nicht sagen«, antwortete der. Und verschränkte die arme natürlich kannst du das du erzählst mir doch sonst immer alles ich gebe dir auch geld dafür das würde ich nicht einmal für geld verraten sie würden einen falschen eindruck bekommen wovon rüde schüttelte den kopf und entfernte sich später erzählte ihr eines der mädchen aus dem chor madame hansen habe entdeckt dass jens halversen zwei wochen zuvor mit judith einem anderen mädchen aus dem chor beobachtet worden sei Da Anna die Geschichte bereits kannte, war sie nicht überrascht, aber es wunderte sie, daß Madame Hansen als Einzige im Theater nichts gewußt zu haben schien. Als Anna zur ersten Vorstellung der folgenden Woche im Theater eintraf, lag ein riesiger Rosenstrauß beim Pförtner Halbert am Bühneneingang. »Fröken Landwig!« »Ja?« »Die Blumen sind für Sie.« »Für mich?« »Ja, bitte nehmen Sie sie mit, ich habe hier keinen Platz dafür.« Anna wurde so rot wie die Rosen. »Tja, landweg Sie scheinen einen Verehrer zu haben, wer er wohl sein mag.« Halbert runzelte missbilligend die Stirn, als Anna den riesigen Strauß in die Hand nahm, ohne ihm in die Augen zu sehen. »Na sowas«, sagte sie leise, und ging geradewegs zu den eisig-kalten, stinkenden Toiletten, die die Frauen des Ensembles sich teilten. »Was bildet sich der Bursche ein?« »Wo sich doch sowohl Madame Hansen als auch Juritz Kroffset im Haus aufhalten.« »Er spielt mit mir«, murmelte sie wütend, schlug die Tür hinter sich zu und schloss sich ein. »Jetzt, wo Madame Hansen ihm auf die Schliche gekommen ist, glaubt er, dem einfachen Bauernmädchen mit ein paar Blumen den Kopf verdrehen zu können.« Sie las die kleine Karte, die den Blumen beigefügt war. »Ich bin nicht so, wie Sie glauben«, Ich flehe sie an, mir eine Chance zu geben. Ha! Anna zerriss die Karte in winzige Stücke und warf sie in die Toilette. Da sie wußte, dass ihr in der Garderobe endlose, neugierige Fragen über die Blumen gestellt werden würden, vernichtete sie lieber jeden Hinweis auf ihre Herkunft. Anna! rief eine der Mütter aus, als sie die Garderobe betrat. Sind das aber schöne Blumen? Von wem sind sie? erkundigte sich eine andere. Alle warteten auf eine Erklärung. »Natürlich...« Anna machte eine Pause und schluckte. »Von Lars, meinem Verlobten in Hedal. A's und O's.« »Ist es ein besonderer Anlass? Bestimmt, denn sonst würde er nicht so viel Geld für Blumen ausgeben,« meinte eine Mutter. »Ich habe heute Geburtstag,« log Anna. »Du hast Geburtstag? Warum hast du uns das denn nicht gesagt?« Den Rest des Abends ließ Anna sich gratulieren und umarmen. Während ihr hastig herbeigeschaffte Beweise der Zuneigung überreicht wurden, ignorierte sie das wissende Lächeln von Rüde. Wie Sie wissen, Anna wird per Gint bald abgesetzt. Ich habe vor, im Juni eine Sommersoiree hier in der Wohnung zu organisieren, zu der ich die Großen und Mächtigen von Christiania einladen werde, damit sie sie singen hören Und dann werden wir dafür sorgen, daß sie bekannt werden. Endlich kann sich die Geisterstimme offenbaren. Verstehe. Danke, Herr Bayer.« Als er ihre Miene sah, runzelte er die Stirn. »Sie wirken unsicher.« »Ich bin nur ein bisschen müde. Aber herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.« »Mir ist klar, dass die letzten Monate schwierig für Sie waren, Anna, doch seien Sie versichert. Viele meiner Musikfreunde wissen sehr wohl, wem Solveigs wunderbare Stimme tatsächlich gehört. Ruhen Sie sich jetzt aus, Anna, Sie sehen ziemlich blass aus.« »Ja, Herr Bayer.« Als Franz Bayer Anna nachblickte, wie sie den Raum verließ, konnte er ihre Frustration verstehen. Aber was hätte er tun sollen? Ihre Anonymität war Teil der Abmachung mit Ludwig Josefson und Johann Hennum. Doch nun, da das Stück nicht mehr oft gegeben werden würde, hatte das Arrangement seinen Zweck erfüllt. Die Neugierde auf die mysteriöse Inhaberin der Stimme von Solveig würde alle einflussreichen Musikkenner in Christiania zu der Soiree in seine Wohnung locken. Und er hatte große Pläne für die junge Anna Landwig. 20. Eine Woche nach der letzten Vorstellung von Pergint wachte Jens niedergeschlagen auf. Obwohl Hennum ihm einen festen Orchesterplatz für Gastspiele mit Opern und Ballettensembles die Musikbegleitung benötigten, versprochen hatte, gab es bis zum Beginn der Saison ein Monat lang keine Arbeit. Außerdem war Jens, der seit den Aufführungen von Pergind höchstens ein halbes Dutzend Vorlesungen besucht hatte, vollkommen unvorbereitet auf seine abschlussprüfung an der Universität und wusste, daß er sie nicht bestehen würde. In der vergangenen Woche, bei der vorletzten Vorstellung, hatte er all seinen Mut zusammengenommen und Hennum die Kompositionen gezeigt und vorgespielt, die er in stundenlanger, mühevoller Arbeit in der Zeit abgeschrieben hatte, in der er eigentlich für die Prüfung hätte lernen sollen. Der Dirigent hatte sie als nicht sonderlich originell, jedoch für einen Anfänger ganz gut bezeichnet. »Junger Mann, ich würde Ihnen raten, von hier wegzugehen und an einem Konservatorium zu studieren. Sie haben Talent als Komponist, müssen aber lernen, das, was Sie geschrieben haben, so zu hören, wie jedes Instrument es spielt. Beginnt dieser Teil,« Hennum deutete auf die Noten, »mit dem gesamten Orchester oder vielleicht...« Er spielte die ersten vier Takte auf dem Klavier, und sogar in Jens Ohren klang das sehr nach kriegsmorgenstimmung oder vielleicht mit einer Flöte. Als Herr Hennum ihn mit einem spöttischen Lächeln bedachte, wurde Jens rot. »Verstehe, Herr Hennum.« »Und der zweite Abschnitt, soll er von Geigen gespielt werden oder doch eher von einem Cello oder einer Bratsche?« Hennum gab Jens die Noten zurück und klopfte ihm auf die Schulter. »Wenn Sie wirklich in die Fußstapfen von Herrn Grieg und anderen bedeutenden Komponisten treten wollen, würde ich Ihnen raten, zu lernen, wie man das richtig macht, sowohl im Kopf als auch auf dem Papier.« »Aber hier in Christiania gibt es niemanden, der es mir beibringen kann,« entgegnete Jens. »Stimmt. Deswegen müssen Sie, wie alle großen skandinavischen Komponisten, ins Ausland gehen.« »Vielleicht nach Leipzig, wie Herr Grieg?« Jens hatte sich verärgert über seine Naivität von ihm verabschiedet. Ihm war klar, dass er, wenn sein Vater ihm den Geldhahn zudrehte, keine Mittel für den Besuch eines Konservatoriums haben würde. Und er wußte dass seine musikalische Begabung, die bis jetzt genügt hatte, nun nicht mehr ausreichte. Wenn er Komponist werden wollte, musste er die Theorie lernen. Und das erforderte konzentrierte Arbeit. Als Jens das Theater durch den Bühneneingang betrat, verfluchte er sich dafür, dass er das Geld seines Vaters in den vergangenen drei Jahren verschleudert hatte. Wenn er es nicht für Frauen und Alkohol ausgegeben hätte, wäre nun etwas für die Zukunft da gewesen. Jetzt war es mit ziemlicher Sicherheit zu spät, dachte er frustriert. Er hatte seine Chance vertan. Und daran war er selbst schuld. Die Soiree wird am 15. Juni stattfinden, an Herrn Griegs Geburtstag, teilte Herr Bayer Anna einige Tage nach der letzten Aufführung von Pergind im Salon mit. Ich schicke ihm eine Einladung, seine allererste solweig kennenzulernen, obwohl er sich, glaube ich, im Ausland aufhält. Wir stellen ein Programm mit einigen seiner Volkslieder und natürlich denen aus Pergint zusammen. Dazu Violettas berühmter Arie aus La Traviata und ein Kirchenlied. Vielleicht leid, mildeius alle sollen die ganze Bandbreite ihrer Stimme hören. »Kann ich dann noch zur Hochzeit meines Bruders nach Hause, nach Hedal?« fragte Anna, die zu ersticken fürchtete, wenn sie nicht bald frische Landluft atmete. »Natürlich, meine Liebe, gleich nach der Soiree dürfen Sie nach Hedal und den Sommer dort verbringen. Morgen beginnen wir mit den Proben. Wir haben einen Monat, um Sie und Ihre Stimme auf dieses Ereignis vorzubereiten.« Zu diesem Zweck hatte Herr Bayer eine Reihe von Lehrern engagiert, die er für geeignet hielt, fachliche Anleitungen für die Stücke zu geben, die sie singen sollte. Mit Günther, den Anna bereits kannte, konzentrierte sie sich auf die opern -Arie. ein Chorleiter mit abgekauten Fingernägeln und glänzender Glatze übte mit ihr das Kirchenlied ein und Herr Bayer selbst bemühte sich täglich eine Stunde, ihre Gesangstechnik zu verbessern. Zusätzlich kam eine Schneiderin ins Haus, die ihre Maße nahm und sie mit einer einer angehenden Berühmtheit würdigen Garderobe ausstattete. Und, zu Annas Erzücken, nahm Herr Bayer sie nun zu Konzerten mit. Eines Abends, vor dem Besuch der Premiere von Rossinis »Il Barbier di Sevilla«, einem Gastspiel eines Ensembles aus Italien, betrat Anna den Salon in einem ihrer erlesenen neuen Abendkleider aus mitternachtsblauer Seide. »Meine liebe junge Dame«, begrüßte Herr Bayer Anna, erhob sich und klatschte in die Hände. »Heute sind Sie besonders schön. Diese Farbe steht Ihnen wirklich sehr gut. Erlauben Sie mir...« sie noch besser zur Geltung zu bringen.« Erreichte ihr ein Lederetui, in dem sich eine Saphirhalskette und dazu passende Ohrgehänge befanden. Anna sah die glänzenden, filigran in Gold gefassten Edelsteine mit großen Augen an. »Herr Bayer, Sie haben meiner Frau gehört. Ich möchte, das isi heute Abend tragen. Darf ich Ihnen die Kette anlegen?« Anna konnte schlecht Nein sagen, weil er die Halskette bereits aus dem Etui nahm. Als er sie schloß spürte sie seine Finger an ihrem Nacken. »Sehr schön«, sagte er zufrieden. Er kam ihr so nah dass sie seinen abgestandenen Atem roch. »Und nun gehen wir und zeigen uns im Christiania-Theater.« Im folgenden Monat versuchte Anna, sich auf ihre musikalischen Studien zu konzentrieren und ihre Ausflüge in Christiania zu genießen. Sie schrieb Lars regelmäßig und sprach jeden Abend ihre Gebete. Doch die Gedanken an Jens Halversen, den »schlimmen«, wie sie ihn insgeheim nannte, wurde sie nicht los. Anna hätte sich gewünscht, mit einer Freundin über ihr Leiden sprechen zu können. Gab es nicht irgendeine Arznei dagegen? »Lieber Gott«, seufzte sie eines Abends, als sie sich vom Beten erhob. Ich glaube, ich bin sehr, sehr krank. Je näher der 15. Juni kam, desto aufgeregter wurde Herr Bayer. Meine Liebe, verkündete er am Tag der Soiree, »Ich habe einen Geiger und einen Cellisten engagiert, die Sie begleiten sollen. Am Klavier werde natürlich ich selbst sitzen. Die beiden werden heute Vormittag mit uns üben, und am Nachmittag ruhen sie sich zur Vorbereitung auf ihren großen Abend aus.« Um elf Uhr klingelte es an der Tür, und Anna, die im Salon wartete, hörte, wie Fröken Oldstatter sie öffnete und die Musiker begrüßte. Als sie den Raum mit Herrn Bayer betraten, erhob sie sich. »Darf ich Ihnen Herrn Isachsen, den Cellisten, und Herrn Halversen, den Geiger, vorstellen?« fragte Herr Bayer. »Sie wurden mir wärmstens von meinem Freund Herrn Hennum empfohlen.« Anna wurde fast schwindelig, als Jens Halversen, der Schlimme, auf sie zukam. »Fröken Landwig, es ist mir eine große Ehre, heute Abend an Ihrer Soiree mitwirken zu dürfen,« erklärte er mit einem belustigten Blick. »Danke,« presste sie hervor. Ihr Herz hämmerte wie wild gegen ihre Brust. Sie konnte nichts Komisches an der Situation finden. »Wir probieren zuerst den Verdi,« schlug Herr Bayer vor, als die beiden Musiker sich zu ihm ans Klavier gesellten. »Anna, sind Sie bereit?« »Ja, Herr Bayer.« »Dann fangen wir an.« Anna war bewusst, dass sie nicht ihr Bestes gab und spürte Herrn Bayers Verärgerung, weil sie alles vergaß, was man ihr beigebracht hatte. Am Ende ging ihr sogar beim Vibrato die Luft aus. »Dann ist nur Jens Halversen der Schlimme schuld«, dachte sie wütend. »Das muss fürs Erste reichen, meine Herren. Wollen wir hoffen, dass wir heute Abend besser harmonieren. Bitte seien Sie pünktlich um halb sieben da. Die Soiree beginnt um sieben.« Jens und sein Kollege nickten höflich und verbeugten sich kurz in Richtung Anna. Als Jens den Raum verließ, warf er ihr mit seinen haselnussbraunen Augen einen vielsagenden Blick zu. »Anna, was ist mit Ihnen?« erkundigte sich Herr Bayer. »Es kann nicht an der Begleitung liegen. Nach dem Pergint sind Sie es doch gewöhnt, mit einem ganzen Orchester zu singen.« »Sie müssen entschuldigen, Herr Bayer, ich habe leichte Kopfschmerzen.« und bestimmt Lampenfieber, meine liebe junge Dame. Seine Miene wurde sanfter, und er tätschelte ihre Schulter. Sie werden etwas Leichtes zum Mittagessen und sich dann ausruhen. Vor ihrem Auftritt trinken wir zur Nervenberuhigung zusammen ein kleines Glas Wein. Der heutige Abend wird mit Sicherheit ein großer Erfolg, und morgen sind Sie das Stadtgespräch von Christiania. Um fünf Uhr nachmittags kam Fröken Oldstatter mit einem Glas Wasser und dem unvermeidlichen Honig in Annas Zimmer. »Ich habe ihn ein Bad eingelassen, meine Liebe. Während Sie es nehmen, lege ich Ihnen die Kleidung für heute Abend zurecht. Herr Bayer möchte, dass Sie das mitternachtsblaue Kleid und die Saphire seiner Frau tragen. Er schlägt vor, dass Sie die Haare hochstecken. Nach dem Bad helfe ich Ihnen dabei. Danke.« anna lag ein Flanellhandtuch über dem Gesicht in der Wanne und versuchte, ihren Puls in den Griff zu bekommen, der raste, seit sie Jens Halversen wiedergesehen hatte. Sein bloßer Anblick hatte ihr weiche Knie beschert, ihr die Kehle zugeschnürt und ihr Herz wie wild schlagen lassen. »Herr im Himmel, bitte gib mir heute Abend Kraft und Mut,« betete sie beim Abtrocknen, »und vergib mir meinen Wunsch, dass er krank wird und nicht spielen kann.« Nachdem sie sich angezogen und Fröken Ohlstatter sie frisiert hatte, ging Anna zum Salon. Dreißig goldverzierte und mit rotem Samt bezogene Stühle standen im Halbkreis vor dem Klavier im Erkerfenster des Raums. Jens Halversen und der Cellist plauderten bereits mit Herrn Bayer, der zu strahlen anfing, als er Anna bemerkte. »Sie sind wunderschön, meine liebe junge Dame«, stellte er anerkennend fest und reichte ihr ein Glas Wein. »Stoßen wir nun alle auf diesen Abend an, solange noch Ruhe herrscht.« Als Anna einen Schluck trank, spürte sie den Blick von Jens kurz auf ihrem Dekolleté. Ob er den glitzernden Schmuck anstarrte oder ihre helle Haut darunter, wußte sie nicht, aber ihr war klar, dass sie rot wurde. »Auf Sie, Anna«, prostete Herr Bayer ihr zu. »Ja, auf Fröken stimmte Jens ein und hob das Glas. »Und jetzt gehen Sie in die Küche zu Fröken Olstatter und warten dort, bis ich Sie hole.« »Ja, Herr Bayer.« »Viel Glück«, flüsterte Jens Anna zu, als diese den Raum verließ. Ob es am Wein lag oder daran, daß Jens Halversen der Schlimme sie an jenem Abend so ausdrucksstark mit der Geige begleitete, als der letzte Ton verklang, wußte Anna, daß sie über sich hinausgewachsen war. Nach begeistertem Applaus scharten sich die Gäste, unter denen sich auch Johann Hennum befand, um sie, um ihr zu gratulieren und ihr öffentliche Auftritte an anderen Orten vorzuschlagen. Herr Bayer stand voller Besitzer stolz neben ihr, während Jens sich im Hintergrund hielt. Als Herr Bayer sich endlich von ihr entfernte, ergriff Jens die Gelegenheit, mit ihr zu reden. Fröckenlandwig »Erlauben Sie mir, Ihnen ebenfalls zu Ihrem Auftritt zu gratulieren.« »Danke, Herr Halversen.« »Anna«, fügte er leise hinzu, »seit unserem Treffen leide ich Höllenqualen. Ich muss immerzu an Sie denken und träume von Ihnen. Sehen Sie denn nicht, dass das Schicksal uns wieder zusammengeführt hat?« Aus seinem Mund klang ihr Vorname so vertraut, dass Anna den Blick senkte. »Könnten wir uns bitte treffen? Egal wo und wann. Ich...« »Herr halwassen sagte Anna, sobald sie ihre Stimme wiederfand, »ich werde nach Hedal fahren, zur Hochzeit meines Bruders.« »Dann erlauben Sie mir, Sie zu sehen, wenn Sie wieder in Christiania sind. Anna, ich...« Als er merkte, dass Herr Bayer sich Ihnen näherte, verbeugte sich Jens förmlich. »Dieser Abend war ein großes Vergnügen, Frökenlandwig.« war sie nicht fantastisch", Herr Bayer schlug Jens auf die Schulter. "Wie mühelos sie in der Mittellage und in den Höhen singt und dann noch ihr herrliches Vibrato, so gut habe ich sie noch nie gehört. Eine Stunde später zog Anna sich schließlich ein wenig benommen und schwindlig in ihr Zimmer zurück. Vielleicht lag das an der Euphorie über den geglückten Abend, vielleicht auch an dem zweiten Glas Wein, das sie unklugerweise getrunken hatte. Nein, Als Fröcken Oldstatter ihr beim Ausziehen half, wußte sie tief in ihrem Innern, dass Jens Halversen an ihrem Zustand schuld war. Der Gedanke, dass er in sie verliebt war, berauschte sie. Und sie war genauso verliebt in ihn, gestand sie sich nun widerwillig ein. 30. Juni 1876 Chare Anna, ich habe traurige Nachrichten letzten dienstag ist mein vater gestorben zum glück ist er friedlich eingeschlafen vielleicht war es das beste so denn wie du weißt litt er unter starken schmerzen die beisetzung wird bereits vorbei sein wenn du diesen brief erhältst aber ich wollte es dir trotzdem mitteilen dein vater lässt dir ausrichten dass die gerstenernte wahrscheinlich gut ausfallen wird und seine befürchtungen unbegründet waren anna Wenn du zur Hochzeit deines Bruders nach Hause kommst, wird es viel zu besprechen geben. Trotz der traurigen Neuigkeiten freue ich mich schon, dich bald wiederzusehen. Bis dahin, Charlie Kilsen, Lars. Nachdem sie den Brief gelesen hatte, lehnte Anna sich mit dem Gefühl in die Kissen zurück, auch kein besserer Mensch zu sein als Jens Halversen der Schlimme. Seit der Soiree hatte sie an nichts anderes als an ihn gedacht. Selbst für Herrn Bayers aufgeregten Bericht über die weiteren von ihm organisierten Konzerte hatte sie nicht die erwartete Begeisterung aufbringen können. Weil er sie am Abend zuvor gebeten hatte, um elf Uhr in den Salon zu kommen, schlich sie nun in angemessener Kleidung, aber gedrückter Stimmung, den Flur entlang. Als sie den Raum betrat, sah sie, daß ihr Mentor sich in einem Zustand höchster Erregung befand. »Anna, wunderbare Neuigkeiten. Heute Morgen habe ich mich mit Johann Hennum und Ludwig Josefsson getroffen. Sie erinnern sich vielleicht, daß Herr Hennum bei der Soiree anwesend war. Er sagt, sie möchten den Pergint aufgrund der Popularität des Stücks in die Herbstsaison übernehmen und sie sollen die Solveig geben.« Anna sah ihn mit einer Mischung aus Erstaunen und Verzweiflung an. Heißt das, dass ich wieder neben der Bühne stehen und singen soll, während Madame Hansen so tut, als wäre meine Stimme die ihre? Nein, Anna, nein, meine liebe junge Dame, diesmal sollen Sie die Rolle auch spielen. »Madam Hansen steht momentan nicht zur Verfügung, und da ja gerade offenbart wurde, dass die Engelsstimme Ihnen gehört, möchten Sie, dass Sie die Solveig geben. Und noch besser, Herr Grieg hat angekündigt, dass er endlich nach Christiania kommen wird, um diese Inszenierung zu besuchen.« Johann und Ludwig sind der Ansicht, dass sich ihre Interpretation der Lieder nicht mehr verbessern lässt. Deshalb sollen sie ihn kommenden Donnerstag vorsprechen, damit sie sehen können, ob sie ausreichendes Talent als Schauspielerin besitzen. Ist ihnen der Text in Solweig in dem Stück spricht geläufig? Ja, Herr Bayer, den habe ich oft genug stumm mit Madame Hansen mitgesprochen, antwortete Anna aufgeregt. Wollten sie sie wirklich für die Hauptrolle? Und würde Jens Halversen, der nicht mehr ganz so Schlimme im Orchester spielen. Am Donnerstagnachmittag, pünktlich um zwei Uhr, ging Anna zu Herrn Josefsson ins Theater, wo sie sich auf die Bühne setzten, um miteinander am Text zu arbeiten. Anna bemerkte das leichte Zittern in ihrer Stimme während der ersten Zeilen, doch im weiteren Verlauf wurde sie selbstbewusster. Sie las sowohl die Szene, in der solweig Pär bei einer Hochzeit kennenlernt, als auch die Schlussszene, in der er nach seinen Reisen zu ihr zurückkehrt und solweig ihm vergibt. »Ausgezeichnet, Fröken Landwig«, sagte Herr Josef sein »Ich glaube, ich muss nichts mehr hören. Zugegebenermaßen hatte ich meine Bedenken, als Herr henno mir diese Lösung vorschlug, aber für ein erstes Vorlesen haben sie sich sehr gut geschlagen.« »Wir werden daran arbeiten müssen, dass Ihre Stimme besser trägt und auch an Ihrem Ausdruck. Doch ich finde, Sie sollten die Rolle der Solveig in der kommenden Saison übernehmen.« anna ist das nicht wunderbar?« Herr Bayer, der das Ganze vom Zuschauerraum aus verfolgt hatte, ging auf die Bühne. »Die Proben für den September beginnen im August. Ich hoffe, Sie haben nicht vor, in dieser Zeit aufs Land zu fahren?« fragte Herr Josefsson. »Keine Sorge, Anna wird hier sein«, antwortete Herr Bayer für sie, »aber nun zur Bezahlung für diese große Rolle.« Zehn Minuten später saßen sie in der Kutsche und Herr Bayer schlug vor, zum Grand Hotel zu fahren und dort beim Nachmittagstee Annas weiteren Triumph zu feiern. »Vielleicht wird im Herbst sogar Herr Grieg kommen, um Sie zu sehen. Denken Sie nur, meine liebe junge Dame, wenn Sie ihm gefallen, erhalten Sie möglicherweise die Chance, ins Ausland zu reisen und in anderen Theatern oder Konzertsälen aufzutreten.« Anna stellte sich vor, wie Jens Halversen vom Orchestergraben zu ihr hochblickte, wenn sie Solveigs Liebeserklärung sprach. Ich werde also Ihren lieben Eltern einen Brief schreiben, Ihnen von den wundervollen Neuigkeiten berichten und Sie bitten mir und Christiania, noch ein paar Monate Ihrer Gesellschaft zu gönnen, während Sie im Pergint auftreten. Sie werden im Juli zur Hochzeit Ihres Bruders nach Hause fahren und im August wieder hier sein, erklärte Herr Bayer an jenem Abend beim Essen. »Auch ich werde Christiania verlassen und wie üblich den Sommer im Haus meiner Familie in Dröback mit meiner Schwester und meiner armen, kränkelnden Mutter verbringen.« »Dann werde ich also keine Zeit haben, in die Berge zu fahren?«, fragte Anna traurig, weil sie sich so gern mit eigenen Augen davon überzeugt hätte, daß Rosa noch lebte. »Anna, es wird noch viele Sommer geben, in denen Sie die Kühe mit ihrem Gesang nach Hause locken können, aber keinen mehr, indem Sie sich auf die Hauptrolle im Pergint am Theater von Christiania vorbereiten. Natürlich kehre ich ebenfalls zurück, sobald die Proben beginnen.« »Bestimmt kann Fröken Ohlstatter sich um mich kümmern, wenn Sie nicht in der Lage sein sollten, zurückzukommen. Ich möchte Ihnen keine Umstände machen,« entgegnete Anna höflich. Aber nein, meine liebe junge Dame, selbstverständlich sind Ihre Bedürfnisse auch die meinen. An jenem Abend empfand Anna es als Erleichterung, sich in ihr Zimmer zurückziehen zu können. Die Begeisterungsfähigkeit von Herrn Bayer gehörte zu seinen positiven Eigenschaften, aber tagtäglich mit ihr leben zu müssen, strengte sie an. Wenigstens Lars, den sie bald wiedersehen würde, verhielt sich im Moment still dachte sie, als sie zum Beten niederkniete. Sie zwang sich dazu, sich seine Qualitäten in Erinnerung zu rufen. Doch während sie Jesus von Lars erzählte, schweiften ihre Gedanken zu Jens Halversen. »Herr, vergib meinem Herzen, denn ich glaube, ich habe mich in den falschen Mann verliebt. Bitte hilf mir, den richtigen zu lieben. Und«, fügte sie hinzu, bevor sie sich erhob, »laß Rosa wenigstens noch diesen Sommer am Leben bleiben. 21. Als Anna eine Woche später nach Hedal aufbrach, war Jens, ausgelaugt vom Albtraum der vergangenen Stunden, mit einem Bündel seiner wichtigsten Habseligkeiten ins Zentrum von Christiania unterwegs. Am Morgen, beim Frühstück, von dem er keinen Bissen anrührte, hatte er sich kerzengerade hingesetzt, tief Luft geholt und das ausgesprochen, was ihm schon lange auf der Zunge lag. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, deinen Erwartungen gerecht zu werden, Pfarr. Aber meine Zukunft wird nichts mit dem Brauereiwesen zu tun haben. Ich möchte Berufsmusiker werden und hoffe, eines Tages Komponist zu sein. Leider kann ich nicht aus meiner Haut heraus. Jonas hatte die Eier auf seinem Teller gesalzen und einen Bissen davon gegessen, bevor er antwortete. »Gut, so sei es. Du hast deine Entscheidung getroffen. Wie bereits angekündigt, werde ich dich nicht weiter finanziell unterstützen und dich in meinem Testament nicht bedenken. Von diesem Moment an bist du nicht mehr mein Sohn.« Ich bin enttäuscht von dir und erwarte, dass du das Haus verlassen hast, wenn ich heute Abend von der Brauerei zurückkomme. Obwohl Jens sich innerlich auf die Reaktion seines Vaters vorbereitet hatte, war sie nun doch ein Schock. Auf der anderen Seite des Tischs sah er das entsetzte Gesicht seiner Mutter. Jonas legte die Zeitung zweimal zusammen, wie immer. Jetzt muss ich in die Brauerei. Ich wünsche euch beiden... Einen guten Tag. Am schlimmsten fand Jens es, dass seine Mutter in Tränen ausbrach, als die Tür hinter seinem Vater ins Schloss fiel. Er tröstete sie, so gut es ging. »Ich habe enttäuscht Vielleicht sollte ich es mir anders überlegen. Und nein, du musst deinem Herzen folgen. Hätte ich es nur getan, als ich so alt war wie du.« »Vergib mir, Jens. Chare, ich habe mir etwas vorgemacht. Ich habe fest daran geglaubt, daß dein Vater sich am Ende umstimmen lassen würde.« »Ich nicht. Ich war innerlich vorbereitet. Nun muß ich seinem Wunsch entsprechen, packen und das Haus verlassen. Wenn du mich entschuldigen würdest, Mur.« Eine Stunde später kam Jens mit zwei Koffern herunter, in denen sich alles befand, was er tragen konnte. Seine Mutter wartete mit tränennassem Gesicht an der Tür zum Salon auf ihn. Ach, mein Sohn, weinte sie an seiner Schulter. Vielleicht bereut dein Vater eines Tages, was er heute getan hat und bittet dich, wieder nach Hause zu kommen. Wir wissen beide, dass das nicht geschehen wird. Wo willst du hin? Ich habe Freunde im Orchester. Bestimmt kann mich einer von ihnen vorübergehend bei sich unterbringen. Ich mache mir größere Sorgen um dich, Mur weil ich das Gefühl habe, dass ich dich nicht mit ihm allein lassen sollte. Zerbrich dir meinetwegen nicht den Kopf, Jahre. Versprich mir nur, dass du mir schreibst und mich wissen lässt, wohin es dich verschlagen hat. Natürlich. Seine Mutter drückte ihm ein Päckchen in die Hand. Ich habe die Brillantkette und die Ohrringe, die dein Vater mir zum 40. Geburtstag geschenkt hat, verkauft, für den Fall, dass er seine Drohung wahrmacht. Der Erlös dafür ist hier drin. Den goldenen Ehering meiner Mutter habe ich dazugelegt. Den kannst du ebenfalls verkaufen, falls es nötig sein sollte. Murr, kein Wort mehr. Das waren meine Sachen. Und wenn er mich danach fragt, sage ich ihm die Wahrheit. Das Geld reicht, um ein Jahr lang Unterricht, Unterkunft und Verpflegung in Leipzig zu bezahlen. Jens, bitte versprich mir, es nicht zu verschleudern, wie du es schon so oft getan hast. Murr. Jens schnürte es die Kehle zu. »Das verspreche ich dir.« Er nahm sie in die Arme und gab ihr zum Abschied einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Dann hatte er sein Zuhause verlassen, ein wenig benommen, aber auch aufgeregt. Doch plötzlich war ihm bewusst geworden, dass er sich keinen Plan zurechtgelegt hatte, wohin er sich im schlimmsten Fall wenden würde. Jens hatte sich schnurstracks auf den Weg ins Engebreed gemacht, in der Hoffnung, dort einen Musiker anzutreffen, der ihm eine Schlafgelegenheit für die Nacht geben konnte. Und Siemen hatte sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, ihm seine Adresse notiert und gesagt, dass sie sie später bei ihm zu Hause sehen würden. Nach einigen Bieren zur Beruhigung hatte Jens sich auf den Weg in einen ihm gänzlich unbekannten Teil der Stadt gemacht, in dem er aufgrund seiner feinen Kleidung auffiel. Obwohl ihm die Arme vom Schleppen der beiden schweren Koffer wehtaten, schritt er zügig aus, um nur ja nicht Blickkontakt mit anderen Passanten aufnehmen zu müssen. Nie zuvor hatte er sich so weit außerhalb der Stadtgrenzen aufgehalten. Hier waren, anders als im Zentrum von Christiania, Holzhäuser wegen der Brandgefahr offenbar noch nicht verboten. Je weiter er hinauskam, desto verfallener wurden die Gebäude. Am Ende blieb er vor einem alten Fachwerkhaus stehen und überprüfte sicherheitshalber die Adresse, die Siemen ihm im engebrett gegeben hatte. Als er an der Tür klopfte, hörte er von drinnen ein Brummen und Spucken. Wenig später ging die Tür auf und Siemen begrüßte ihn, angetrunken wie immer, mit einem Lächeln. »Reinspaziert, mein Junge! Willkommen in meiner bescheidenen Hütte!« In dem stickigen kleinen Raum im vorderen Teil des Gebäudes roch es nach verrottetem Essen und Siemens Pfeifentabak. Alles war voller Instrumente. Zwei Celli, eine Bratsche, ein Klavier, zahllose Geigen. »Danke, Siemen, dass du mich bei dir aufnimmst.« Siemen winkte ab. »Keine Ursache. Ein junger Mann, der für seine Liebe zur Musik alles aufgibt, verdient jede Hilfe.« »Ich bin stolz auf dich, Jens. Folge mir nach oben, dort suchen wir dir ein Plätzchen.« »Was für eine Sammlung«, bemerkte Jens, als er sich mit seinen schweren Koffern vorsichtig einen Weg zwischen den herumliegenden Instrumenten suchte und eine schmale, knarrende Holztreppe hinaufkletterte. »Ich kann einfach nicht widerstehen. Eins der Celli ist fast 100 Jahre alt«, erklärte Simon. Am Ende erreichten sie einen Raum mit alten Stühlen und einem verstaubten Tisch, auf dem sich Essensreste und leere Flaschen befanden. »Hier muss irgendwo eine Pritsche sein, auf der du schlafen kannst. Bestimmt bist du feudaleres gewöhnt, aber es ist besser als gar nichts. Na, mein Freund, wie wär's zur Feier des Tages mit einem Aquavit?« Siemen nahm eine Flasche und ein schmutziges Glas vom Tisch, roch daran und schüttete den Rest Flüssigkeit, der sich darin befand, auf den Boden. »Danke«, Jens nahm das schmutzige Glas. Wenn dies sein neues Leben war, mußte er es mit allem Drum und Dran akzeptieren. Anna stieg in den Zug, um die erste Etappe ihrer Fahrt nach Hause anzutreten. Als sie am Bahnsteig von Drammen ihren Vater entdeckte, war es bereits dunkel. »Fahr, ach, Fahr, ich freue mich ja so, dich zu sehen.« Zu Anders Überraschung schlang sie die Arme um ihn. »Immer mit der Ruhe, Anna. Bestimmt bist du nach der Reise müde. Heute Nacht kannst du dich ausschlafen und morgen geht es weiter nach Hedal.« Am folgenden Morgen kletterte Anna erfrischt und ausgeruht auf den Karren und Anders schnalzte mit der Peitsche, damit das Pferd sich in Bewegung setzte. »Du hast dich verändert.« bis zu einer jungen Frau herangewachsen, Tochter. Und du bist schön.« »Ach was? Fahr!« »Alle freuen sich auf dich. Deine Mutter bereitet ein besonderes Abendessen für dich vor. Und Lars kommt zu uns. Herr Bayer hat uns von deinem Erfolg im Theater von Christiania geschrieben. Er sagt, die Solveig ist eigentlich die Hauptrolle.« »Das stimmt. Hättest du etwas dagegen, wenn ich noch länger in Christiania bleibe, Fahr?« »Nach allem, was Herr Bayer für dich getan hat, dürfen wir uns wohl kaum beklagen,« antwortete Anders. »Er meint, mit der Rolle wirst du berühmt. Die ganze Stadt spricht bereits über deine Stimme. Wir sind stolz auf dich.« »Ich glaube, er übertreibt Fahr,« entgegnete Anna errötend »Das bezweifle ich. Du musst mit Lars reden. Er ist ziemlich traurig, weil eure offizielle Verlobung und Hochzeit noch einmal verschoben werden.« aber wir hoffen, dass er Verständnis hat. Annas Magen verkrampfte sich. Entschlossen, sich den ersten Tag zu Hause nicht von Gedanken an Lars verderben zu lassen, schob sie sie beiseite. Als sie an diesem strahlenden Tag aus Drammen hinaus aufs offene Land fuhren, schloß Anna die Augen und gab sich ganz dem Geklapper der Pferdehufe und dem Gezwitscher der Vögel in den Bäumen hin. Sie atmete die frische, reine Luft ein wie ein Tier, das aus dem Käfig in die Wildnis entlassen wird und liebäugelte mit dem Gedanken, nie mehr nach Christiania zurückzukehren. Als sie den Hof am späten Nachmittag erreichten, liefen alle zusammen, um sie zu begrüßen. Sogar die alte Katze Gerdi kam auf ihren drei Beinen herbeigehumpelt und die Hündin Viva sprang vor Freude bellend an Anna hoch. Annas Mutter drückte sie fest. »Ich konnte es kaum erwarten, dass du kommst. Wie war die Fahrt? Kühtiger Himmel, siehst du dünn aus. Und wie deine Haare gewachsen sind, die müssen wir schneiden.« Auf dem Weg zum Haus lauschte Anna dem Geplapper ihrer Mutter, und in der Küche stieg ihr der vertraute Geruch von Holzrauch, talkpuder und nassem Hund in die Nase. »Bring Annas Tasche in ihr Zimmer«, rief Berit Knut zu, während sie selbst Wasser für Kaffee aufstellte. Anna, ich hoffe, dir macht es nichts aus, dass wir deine Sachen in Knuts Zimmer getan haben, weil das zu klein war für das Doppelbett, das Knut und Sigrid nach der Hochzeit teilen werden. Dein Vater hat die Stockbetten herausgenommen, mit dem Einzelbett finde ich es ziemlich gemütlich. Deine Schwägerin lernst du morgen beim Abendessen kennen, du magst sie bestimmt. Sie ist ein sehr nettes Mädchen und kann hervorragend nähen und kochen, was mir eine große Hilfe ist, weil mein räumer mir diesen Winter sehr zu schaffen gemacht hat. In der folgenden Stunde sang Annas Mutter ein Loblied auf Sigrid. Verstimmt darüber, kurzerhand aus ihrem Zimmer verbannt worden zu sein, gab Anna sich Mühe, sich nicht durch dieses augenscheinliche Muster an häuslicher Perfektion verdrängt zu fühlen. Nachdem Anna ihren Kaffee getrunken hatte, verabschiedete sie sich, um vor dem Essen ihre Tasche auszupacken. In ihrem neuen Zimmer waren alle ihre Sachen in den Körben verstaut, in denen ihre Mutter sonst die Hühner zum Markt brachte. Anna setzte sich auf die harte Matratze ihres Bruders und fragte sich, was aus ihrem Kinderbett geworden war. Vermutlich hatte ihr Vater es als Brennholz für den Ofen zerhackt. Ziemlich verärgert begann Anna auszupacken. Als erstes den Kissenbezug, den sie in mühevoller Arbeit als Hochzeitsgeschenk für Knut und Sigrid bestickt hatte. Als sie sich Abend für Abend die Finger zerstochen und schiefe Stiche wieder aufgetrennt hatte, war sie über ihren Mangel an Geschick schier verzweifelt. Nun breitete sie den Bezug auf dem Bett aus und betrachtete die ausgefransten Löcher darin, die von ihren missglückten Stichen herrührten. Immerhin wußte Anna, daß jeder Stich mit Liebe genäht war, auch wenn der Bezug von ihrer Schwägerin vermutlich in den Hundekorb verbannt werden würde. Wenig später verließ sie das Zimmer zum Willkommensmahl mit ihrer Familie. Lars traf ein, als Anna und ihre Mutter gerade das Essen auftrugen. Eine Terrine mit Kartoffeln in der Hand sah Anna ihn, als er die Küche betrat und Knut und ihre Eltern begrüßte. Sofort begann sie zu ihrer Verärgerung, ihn mit Jens Halversen, dem Schlimmen, zu vergleichen. Körperlich hätten sie nicht unterschiedlicher sein können. Und während Jens immer im Mittelpunkt stand, hielt Lars sich stets im Hintergrund. »Anna, nun stell schon die Kartoffeln weg und begrüß Lars«, schallte ihre Mutter sie. Anna schob die Schale mit den Kartoffeln auf den Tisch und wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Hallo, Anna.« sagte er leise. »Wie geht es dir?« »Gut, danke.« »Hattest du eine angenehme Reise?« »Ja, sehr, danke.« Sie spürte, wie er verlegen wurde und nach Worten suchte. »Du siehst gesund aus,« fiel ihm schließlich ein. »Tut mir leid, dass dein Vater gestorben ist.« »Danke.« Beim Essen beantwortete Anna endlose Fragen über ihr Leben in Christiania. Dann drehte sich das Gespräch um Knuts Hochzeit und die vorbereitung dazu. »Du bist sicher müde von der Reise, Anna«, sagte Lars nach einer Weile. »Ja, das stimmt«, bestätigte sie. »Dann leg dich hin«, meinte Berit. »In den nächsten Tagen gibt's viel zu tun, da wird keine Zeit zum Schlafen sein.« Anna stand auf. »Ich wünsche euch allen eine gute Nacht.« Lars folgte ihr mit dem Blick. Als Anna sich in ihrem Zimmer bereits halb ausgekleidet hatte, fiel ihr ein, dass es im Haus ihrer Eltern keine Toilette gab. Also zog sie sich wieder an und ging hinaus, um die Örtlichkeit zu benutzen. Später im Bett hatte Anna Mühe, eine bequeme Stellung zu finden. Das Rosshaarkissen fühlte sich, verglichen mit dem aus weichen Gänsedaunen, auf dem sie in Herrn Bayers Wohnung schlief, wie ein Stein an, das Bett war schmal und die Matratze klumpig. Sie merkte, wie vieles sie inzwischen schon für selbstverständlich hielt. In Christiania hatte sie keinerlei häusliche Pflichten und eine Bedienstete, die ihr jeden Wunsch von den Augen ablas. »Anna«, schalt sie sich selbst, »du wirst ein verwöhnter Fratz.« Mit dem Gedanken schlief sie ein. Die Woche vor der Hochzeit verging wie im Flug, mit Kochen, Putzen und anderen Vorbereitungen. Obwohl Anna die Braut ihres Bruders gern gehasst hätte, weil ihr alle häuslichen Dinge so gut von der Hand gingen, mußte sie feststellen, dass Sigrid genau der Beschreibung ihrer Mutter entsprach. Sie war keine Schönheit und strahlte Ruhe aus, die Berits wachsende Hysterie vor dem großen Tag erträglich machte. Sigrid hatte ihrerseits große Achtung vor Anna, weil diese so ein aufregendes Leben in Christiania führte, behandelte sie mit großem Respekt und beugte sich ihren Ansichten ohne zu murren. ein Tag vor der Hochzeit traf Annas älterer Bruder Nils mit seiner Frau und seinen zwei Kindern ein. Anna, die sie über ein Jahr lang nicht gesehen hatte, war entzückt, ihre kleinen Neffen wieder in die Arme schließen zu können. Trotz der Freude über die Wiedervereinigung mit der Familie ließ ein Gedanke ihr keine Ruhe. Alle schienen zu glauben, dass sie, wenn sie nach der letzten Vorstellung von Pergint aus Christiania zurückkehrte, als Frau von Lars in das heruntergekommene Haus der Trülsens ziehen würde, wo sie nicht nur ein Zimmer, sondern sogar das Bett mit ihm teilen würde. Diese Vorstellung, bei der Anna fast übel wurde, raubte ihr den Schlaf. Am Morgen der Hochzeit half Anna Sigrid in ihr Brautgewand, das aus einem dunkelroten Rock und einer weißen Bluse sowie einem schwarzen bolerojäckchen mit schweren goldfarbenen Verzierungen bestand. Sie betrachtete die herrlichen Stickereien auf der cremefarbenen Schürze über dem Rock. »Wie fein du die Rosen gestickt hast, Sigrid, das könnte ich nie.« »Anna, bei deinem geschäftigen Leben in der Stadt hast du einfach keine Zeit für solche Dinge. Für meine Aussteuer musste ich viele lange Winterabende nähen,« entgegnete Sigrid. »Außerdem habe ich keine so schöne Stimme wie du.« »Du singst doch heute Abend beim Fest für uns.« »Natürlich, wenn du möchtest.« »Vielleicht sollte ich dir und Knut das zur Hochzeit schenken. Ich habe zwar etwas für euch genäht,« »Aber das ist ziemlich missglückt«, gestand sie. »Das macht nichts, liebe Schwester. Ich weiß ja, dass es von Herzen kommt und das allein zählt. Würdest du mir bitte die Krone reichen und helfen, sie festzumachen?« Anna hob die schwere, vergoldete Hochzeitskrone aus der Schachtel, die der Kirche gehörte und seit achtzig Jahren von jeder Braut im Dorf getragen wurde und setzte sie auf Sigrits blonde Haare. »Jetzt bist du eine echte Braut«, sagte sie als Sigrid sich im Spiegel betrachtete. Da streckte Berit den Kopf zur Tür herein. »Es wird Zeit, Chiare? Du bist wunderschön!« Sigrid legte die Finger auf Annas Arm. »Danke für deine Hilfe, Schwester. Ich gehe dir auch zur Hand, wenn du Lars heiratest.« Als Anna Sigrid zu dem wartenden Wagen folgte, über den frische Wiesenblumen gestreut waren, erschauderte sie bei dem Gedanken. In der Kirche trat ihr Bruder mit Sigrid und Pastor Ersleff vor den Altar. Dass Knut nun Familienoberhaupt war und bald seine eigenen rothaarigen Kinder haben würde, fand Anna merkwürdig. Sie blickte verstohlen zu Lars hinüber, der aufmerksam lauschte und ausnahmsweise nicht sie ansah. Nach der Trauung folgten über 100 Menschen dem Wagen von Braut und Bräutigam zum Haus der Landwigs. Wochenlang hatte Berit um gutes Wetter gebetet, weil im Innern des Bauernhauses nicht genug Platz für alle war. Ihre Gebete waren erhört worden, und schon bald türmte sich auf den Holztischen auf der Wiese das Essen, vieles von den Gästen mitgebracht. Schüsseln mit würzigem Schweinefleisch, zartes Rindfleisch, langsam am Spieß gegrillt, und natürlich Hering, füllte die Mägen und half, das selbstgebraute Bier und den Aquavit, die während der Feier in Strömen flossen, aufzusaugen. Bei Einbruch der Dämmerung wurden Laternen angezündet und an Holzpfosten befestigt, um eine Tanzfläche einzugrenzen. Als die Musiker den fröhlichen Hallingkast zu spielen begannen, machten die Gäste jubelnd in der Mitte einen Kreis frei. Eine junge Frau trat hinein, hielt auf ausgestreckten Armen einen Stock mit einem Hut am einen Ende in die Höhe und forderte die Männer auf, ihn herunterzustoßen. Annas Brüder tanzten und sprangen angefeuert von der Menge als erste um die junge Frau herum. Als Anna sich atemlos vor Lachen umdrehte, sah sie Lars allein und mit düsterer Miene an einem Tisch sitzen. »Anna, löst du dein Versprechen ein und singst für uns?« fragte Sigrid, die sich zu ihr gesellt hatte. »Ja«, nickte Knut völlig außer Atem, »du musst.« »Sing Solveigs Lied«, rief jemand aus der Menge. Allgemeiner Jubel. Anna trat auf die Tanzfläche, sammelte sich und sang. Dabei wanderten ihre Gedanken unwillkürlich nach Christiania, zu dem jungen Musiker, der so entzückt von ihrer Stimme gewesen war, daß er ihr keine Ruhe mehr gelassen hatte. »Und bist du schon im Himmel, so treffen wir uns dort, so treffen wir uns dort.« Als der letzte Ton verklang, hatte sie Tränen in den Augen. Die Gäste blieben stumm. Bis einer zu klatschen anfing, alle anderen einstimmten und schließlich die ganze Wiese von Jubelrufen erfüllt war. »Sing noch etwas, Anna. Ja, eins von unseren Liedern.« Die folgende halbe Stunde, in der sie, von ihrem Vater auf der Fiegel begleitet, Volkslieder zum Besten gab, die die Anwesenden auswendig kannten, vergaß sie ihre eigenen Gefühle. Dann war es Zeit für das Brautpaar, sich für die Nacht zurückzuziehen. Unter anfeuernden Rufen und Pfiffen ging Knut und Sigrid ins Haus, und die Gesellschaft löste sich auf. Beim Aufräumen fühlte sich Anna erschöpft und unruhig. Ganz mechanisch trug sie das Geschirr zu dem Fass mit Wasser, das man für diesen Zweck aus dem Brunnen hochgezogen hatte. »Du siehst müde aus, Anna.« Als sie spürte, wie eine Hand leicht ihre Schulter berührte, drehte sie sich um und sah Lars, der hinter ihr stand. »Mir geht es gut«, sagte sie mit einem matten Lächeln. »Hatte die Hochzeit gefallen?« »Ja, alles war sehr schön. Sigrid und Knut werden miteinander bestimmt glücklich.« Sie konzentrierte sich wieder aufs Geschirr und seine Finger glitten von ihrer Schulter. Aus den Augenwinkeln nahm sie wahr, dass er mit gesenktem Kopf die Hände in den Taschen dastand. »Anna, du hast mir gefehlt.« sagte er so leise, daß sie es kaum hörte. »Hast du, habe ich dir auch ein bisschen gefehlt?« Sie erstarrte. Ein seifiger Teller rutschte ihr aus den Fingern. »Natürlich. wir haben alle hier gefehlt, aber ich war sehr beschäftigt in Christiania.« »Wahrscheinlich hast du viele neue Freunde,« sagte er mit tonloser Stimme. »Ja, zum Beispiel Fröken Olstatter und die Kinder im Theater.« erklärte sie hastig. »Warum ließ er ihr keine Ruhe?« Sie spürte weiter seinen Blick auf sich. »Es war für alle ein langer Tag,« bemerkte er schließlich. »Ich muss jetzt gehen. Aber zuerst, Anna, möchte ich dir eine Frage stellen, weil ich weiß, dass du morgen nach Christiania zurück musst. Bitte beantworte sie mir ehrlich, uns beiden zu zuliebe.« Als Anna seinen ernsten Tonfall hörte, bekam sie ein flaues Gefühl im Magen. »Natürlich, Lars. Willst du willst du mich immer noch heiraten? Für dich hat sich so vieles geändert. Ich könnte es verstehen, wenn du es nicht mehr möchtest.« »Ich«, sie senkte den Kopf, schloss die Augen und betete, dass dieser Moment bald vorüber sein würde. Ich glaube schon. Das Gefühl habe ich nicht. Anna, bitte. Es ist besser für uns beide, wenn wir wissen, woran wir sind. Ich kann nur weiter auf dich warten, wenn Hoffnung besteht. Und ich hatte von Anfang an den Eindruck, daß du nicht überzeugt bist von unserer Verbindung. Aber was ist mit Mur und Far und dem Land, das du ihnen verkauft hast? Lars seufzte tief. Anna, Deine Antwort spricht Bände. »Ich gehe jetzt und schreibe dir später, wie wir die Dinge organisieren. Du musst deinen Eltern nicht sagen. Ich kümmere mich um alles.« Er ergriff eine ihrer Hände und zog sie aus dem Wasser, um sie an die Lippen zu heben und zu küssen. »Auf Wiedersehen, Anna. Gott schütze dich.« Als er sich in die Dunkelheit entfernte, wurde ihr klar, dass ihre Verlobung mit Lars Trülsen zu Ende gegangen war, bevor sie richtig begonnen hatte. Ali, August 2007, 22. Es war früher Nachmittag, als ich den Blick vom Laptop abwandte und auf die gestreifte Tapete dahinter richtete, die eine Weile verschwommen vor meinen Augen tanzte, bevor sie allmählich scharf wurde. Obwohl ich nicht wusste, wo mein Platz in dieser Geschichte war, die sich über 130 Jahre zuvor ereignet hatte, fand ich sie faszinierend. Am Genfer Konservatorium hatte ich viel über das Leben der großen Komponisten erfahren und mich mit ihren Hauptwerken beschäftigt. Doch erst dieses Buch ließ die Vergangenheit vor meinem geistigen Auge lebendig werden. Besonders interessant war, dass Jens Hallwossen an jenem Premierenabend auf seiner Flöte den Anfang meines Lieblingsstücks gespielt hatte. Ich musste an Paas Brief denken. Hatte ich die Entstehungsgeschichte von Per Gint nur lesen sollen, damit meine Liebe zur Musik neu geweckt wurde? Als hätte er geahnt, dass das nötig sein würde. Dass ich bei Theos Trauerfeier gespielt hatte, war tatsächlich ein Trost gewesen. Schon das Üben hatte mich ein paar Stunden lang von meinem Kummer abgelenkt. Seitdem hatte ich die Flöte immer wieder hervorgeholt und zum Vergnügen gespielt. Oder besser gesagt, um meinen Schmerz zu lindern. Er hob sich nur die Frage, ob zwischen Anna, Jens und mir eine blutsverwandtschaftliche Verbindung bestand, die wie ein feiner Seidenfaden über 130 Jahre reichte. Konnte Passalt in sehr jungen Jahren Jens oder Anna gekannt haben, überlegte ich. Da Pa bei seinem Tod über 80 gewesen war, bestand die Möglichkeit, falls Jens und Anna nicht schon früh das Zeitliche gesegnet hatten. Und das wußte ich im Moment leider nicht. Das durchdringende Klingeln des Haustelefons riss mich aus meinen Gedanken. Da ich wußte, daß der uralte Anrufbeantworter von Celia kaputt war und es deswegen endlos weiterklingeln würde, lief ich nach unten in den Flur, um ranzugehen. Hallo? Äh, hi, ist Celia zu Hause? Nein, im Moment nicht, antwortete ich. Die Stimme mit dem amerikanischen Akzent kannte ich. Ich bin's Ali, kann ich ihr etwas ausrichten? Ach, hallo, Ali. Peter Theosted. Wie geht's Ihnen? Okay. Celia müsste zum Abendessen wieder da sein. Für mich leider zu spät. Ich wollte sie wissen lassen, dass ich heute Abend in die Staaten zurückfliege. Ich hatte das Gefühl, ich ähm, sollte vorher noch mal mit ihr reden. Ich sage ihr, dass sie angerufen haben. Danke. Kurzes Schweigen. Sind Sie im Moment sehr beschäftigt, Ali? Nein, nicht wirklich. Könnten wir uns treffen, bevor ich zum Flughafen fahre? Ich bin im Dorchester-Hotel. Kommen Sie doch zum Nachmittagstier vorbei. Mit dem Taxi ist es von Celias Haus nur eine Viertelstunde. Ich... bitte. Na gut, stimmte ich zögernd zu. Sagen wir um drei? Ich muss um vier nach Heathrow losfahren. Gut, bis dann, Peter. Ich legte auf und überlegte, was ich ins Dorchester anziehen sollte. Eine Stunde später betrat ich mit seltsam schlechtem Gewissen das Hotel, als würde ich Celia hintergehen. Doch Passalt hatte mir beigebracht, mich nicht auf das Urteil anderer zu verlassen. unter da Peter, Theos Vater war, mußte ich ihm eine Chance geben. »Hallo, junge Dame«, rief er mir von einem Tisch in dem opulenten Raum mit den Marmorsäulen neben der Lobby aus zu. Als ich mich zu ihm gesellte, erhob er sich und begrüßte mich mit einem freundlichen, festen Händedruck. »Setzen Sie sich doch«, Weil ich nicht wusste, was sie wollen und nicht viel Zeit ist, habe ich einfach die große Version bestellt. Er deutete auf den niedrigen Tisch, auf dem sich Porzellanteller mit akkurat geschnittenen Sandwiches sowie eine Etagere mit köstlichen französischen patisserien und Scones und kleine Schälchen mit Marmelade und Clotted Cream befanden. Dazu jede Menge Tee. Die Engländer lieben ja Tee. Ich bedankte mich und nahm ohne großen Appetit auf der gepolsterten Bank ihm gegenüber Platz. Sofort eilte ein tadellos gekleideter Kellner mit weißen Handschuhen herbei, um mir Tee einzuschenken. Dabei sah ich mir Theos Vater genauer an. Er hatte dunkle Augen, helle Haut fast ohne Falten, obwohl er Anfang 60 sein musste, und einen muskulösen Körper unter dem legeren, aber teuren marineblauen Blazer. Die mattbraunen Haare färbte er sich bestimmt. Als Peter mich anlächelte, war ich gerade zu dem Schluss gekommen, dass Theo seinem Vater überhaupt nicht ähnelte. Doch das schiefe Grinsen erinnerte mich so sehr an seinen Sohn, dass es mir den Atem verschlug. Und, Ali, wie läuft's? erkundigte er sich, als der Kellner sich entfernte. Es wechselt. Und sie? Wenn ich ehrlich bin, geht's mir nicht sonderlich. Die Geschichte hat mich ziemlich aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich denke die ganze Zeit daran, wie süß Theo als Baby und als kleiner Junge war. Es ist einfach nicht richtig, wenn das eigene Kind vor einem stirbt. Das stimmt, pflichtete ich ihm bei, neugierig auf diesen Mann, den Celia und Theo so negativ beschrieben hatten und dessen Schmerz ich nun deutlich spürte. Wie kommen Celia damit zurecht? fragte er. Wie wäre alle schlecht? Sie ist wahnsinnig nett zu mir. Vielleicht hilft es in einer solchen Situation, jemanden zu haben, um den man sich kümmern kann. Ich wünschte, ich hätte auch jemanden. Ich nahm ein Sandwich mit Räucherlachs und aß ein Bissen. Celia sagt, dass sie sie in der Kirche nach vorn zu sich gebeten hätte, wenn sie sie gesehen hätte. Ach, Peters Miene hältte sich ein wenig auf. Das freut mich zu hören. Ich wollte sie nicht noch weiter aus der Fassung bringen. Sie haben ja vermutlich gemerkt, dass ich auf der Beliebtheitsskala nicht allzu weit oben stehe. Möglicherweise fällt es ihr schwer, ihnen zu vergeben für, für das, was sie ihr angetan haben. Wie ich ihn nach der Trauerfeier gesagt habe, gibt es immer zwei Seiten der Medaille, aber lassen wir das Thema. Übrigens habe ich tatsächlich Schuldgefühle. Und unter uns? Ich liebe Celia noch immer. Peter seufzte. So sehr, dass es weh tut Mir ist bewusst, dass ich sie enttäuscht und hintergangen habe, aber wir waren bei unserer Heirat beide sehr jung. Im Nachhinein betrachtet wäre es besser gewesen, wenn ich mir die Hörner vor und nicht während unserer Ehe abgestoßen hätte. Celia, Peter zuckte die Schultern. War in der Hinsicht eine echte Lady, wenn Sie verstehen, was ich meine. Auf dem Gebiet waren wir wie Feuer und Wasser. Aber inzwischen habe ich meine Lektion gelernt. Ich glaube, sie liebt sie auch noch immer. Tatsächlich? Peter hob argwöhnisch eine Augenbraue. Hätte ich nicht gedacht. Das kann ich mir vorstellen, aber ich sehe es in ihrem Blick, wenn sie von ihnen spricht. Selbst wenn sie etwas Negatives sagt. Ihr Sohn hat mir einmal erklärt, dass der Grat zwischen Liebe und haß sehr schmal ist. Hört sich ganz nach ihm an. Ich wünschte, ich würde die Menschheit nur halb so gut verstehen wie er, meinte Peter seufzend. Von mir hat er das jedenfalls nicht. Obwohl ich mich vermutlich bereits zu weit vorgewagt hatte, beschloss ich weiterzubohren. Theo hätte der Gedanke, dass seine Eltern sich versöhnen, wahrscheinlich gefallen. Das wäre doch immerhin etwas bei dieser Tragödie. Peter sah mich an. Ich glaube, ich verstehe, warum mein Junge sie so geliebt hat. Sie sind etwas Besonderes, Ali. Trotzdem glaube ich nicht mehr an Wunder. Ich schon. Selbst wenn Theo und Mia nur ein paar Wochen miteinander vergönnt waren, hat er doch mein Leben verändert. Es ist ein Wunder, dass wir uns begegnet sind und so gut zusammenpassten. Und ich weiß, dass er mich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Ich bekam feuchte Augen und Peter tätschelte mir die Hand. Ali, ich muss bewundern, wie Sie das Positive im Negativen zu finden versuchen. Früher war ich auch so. Bestimmt können Sie wieder so werden. Ich glaube, das Potenzial dazu habe ich durch die Scheidung verloren. Aber erzählen Sie mir doch, was Sie nun vorhaben. Hat mein Sohn dafür gesorgt, dass es Ihnen an nichts fehlt? er ja. Er hat vor der Regatta sein Testament geändert. Ich erbe seine Sunseeker und einen alten Stall auf Anafi, in der Nähe ihres hübschen Hauses. Obwohl ich Theo wirklich sehr geliebt habe, weiß ich nicht, ob ich mir vorstellen kann, jemals nach irgendwo zu gehen, wie wir Anafi nannten, mich mit den örtlichen Baubehörden herumzuschlagen und auf dem Grund, das Haus seiner Träume zu errichten. »Er hat Ihnen diesen komischen Ziegenstall hinterlassen?« Peter lachte schallend. damit mir das klar ist, ich habe Theo mehr als einmal angeboten, ihm ein Haus zu kaufen.« aber er hat immer abgewunken. »Stolz«, sagte ich axelzuckend, »oder Dummheit. Mein Junge war leidenschaftlicher Sportler. Mir war klar, daß er finanziell Unterstützung braucht, aber er wollte sie einfach nicht annehmen. Bestimmt haben Sie auch kein eigenes Zuhause. Wie soll ein junger Mensch mit einem durchschnittlichen Einkommen das heutzutage auch schaffen? »Ich habe ja jetzt den Ziegenstall«, erklärte ich schmunzelnd. »Sie sind in meinem Haus auf der Insel jederzeit willkommen«, Celia weiß, dass sie es ebenfalls immer nutzen kann. Doch sie will nicht hin, weil ich ihr dort mal etwas Unschönes gesagt habe. Bitte fragen Sie mich nicht was. Ich weiß es nicht mehr. Und falls Sie jemals Hilfe bei den örtlichen Baubehörden benötigen sollten, können Sie sich ruhig an mich wenden. Ich habe so viel Geld in diese Insel investiert, dass Sie mich von Rechts wegen zum Bürgermeister machen müssten. Egal, was Sie brauchen, Sie können auf mich zählen. Ich muss mich doch um die junge Frau kümmern, die mein Junge geliebt hat. »Danke. Sie haben mir noch nicht verraten, wie Ihre Pläne für die Zukunft aussehen«, sagte Peter nach einer Weile. »Weil ich das selbst noch nicht so genau weiß. Theo hat mir erzählt, sie seien eine verdammt gute Seglerin und wollten für das Schweizer Nationalteam trainieren.« »Ich habe abgesagt. Bitte verlangen Sie keine Erklärung dafür.« »Nicht nötig. Sie sind ja auch eine begabte Musikerin. Ihr Flötenspiel bei der Trauerfeier hat mich zu Tränen gerührt.« Nett, dass Sie das sagen, Peter, aber ich bin aus der Übung. Ich habe Jahre nicht mehr richtig gespielt. Für mich hat sich das nicht so angehört. Wenn ich eine Fähigkeit wie die Ihre hätte, würde ich sie pflegen. Liegt das in der Familie? Ich weiß es nicht. Mein Vater ist erst vor ein paar Wochen gestorben und Ali, rief Peter bestürzt aus. Wie verkraften Sie es nur, beide Männer in ihrem Leben verloren zu haben? Keine Ahnung. Ich schluckte wie jedes Mal, wenn mir jemand sein Mitgefühl ausdrückte. Jedenfalls wurde ich wie meine fünf Schwestern adoptiert. Das Abschiedsgeschenk meines Vaters waren Hinweise auf meine Herkunft. Gut möglich, dass mir die Musik tatsächlich im Blut liegt. Verstehe. Wollen Sie mehr herausfinden? Ich bin mir nicht sicher. Solange Theo war, wollte ich es nicht, weil ich mich auf unsere gemeinsame Zukunft konzentriert habe. Natürlich. Haben Sie in den nächsten Wochen schon etwas vor? Nein. Dann liegt die Antwort auf der Hand. Folgen Sie seinen Hinweisen. Ich würde das tun. Und ich glaube auch Theo wollte das. Aber jetzt? Er sah auf seine Uhr. Muss ich sie leider verlassen, weil ich sonst meinen Flug verpasse. Die Rechnung ist bezahlt, essen Sie ruhig weiter, wenn Sie wollen. Und lassen Sie es mich wissen, falls Sie etwas brauchen sollten. Mit diesen Worten erhoben wir uns. Dann umarmte er mich spontan. Ali, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, uns weiter zu unterhalten. Aber es freut mich, Sie überhaupt kennengelernt zu haben. Der heutige Tag ist das einzig Positive an der Geschichte. Und dafür danke ich Ihnen. Jemand hat mir mal gesagt, das Leben mutet einem nur zu, was man bewältigen kann. Sie sind eine bemerkenswerte junge Frau. Melden Sie sich. Was mache ich? Versprach ich ihm. Er entfernte sich mit einem traurigen Winken. Auch ich hätte mir mehr Zeit zum Reden mit Peter gewünscht, Denn egal, was Celia mir über ihren Ex-Mann erzählt und was er ihr angetan haben mochte, ich konnte ihn leiden, weil er etwas sehr Verletzliches hatte. Als ich Celias Haus betrat, packte sie gerade ihren Koffer. »Hattest du einen schönen Nachmittag?« erkundigte sie sich. »Ja, danke. Ich habe mich mit Peter zum Tee getroffen. Er hat heute Vormittag her angerufen, um mit dir zu sprechen. Aber du warst weg.« tatsächlich Sonst meldet er sich nie, wenn er in London ist. Sonst hat er auch keinen Sohn verloren. Ich soll die schöne Grüße von ihm ausrichten. »Gut. Wie du weißt, Ali«, sagte sie ein wenig zu fröhlich, »muss ich morgen schon sehr früh los. Du kannst hier bleiben solange du möchtest. Falls du doch irgendwann gehst, schaltest du nur den Alarm ein und wirfst die Schlüssel durch den Schlitz in der Haustür. Willst du mich wirklich nicht begleiten? Um diese Zeit ist es in der Toskana wunderschön.« Und Cora ist nicht nur meine älteste Freundin, sondern auch Theos Patentante. Danke fürs Angebot, aber ich glaube, es wird Zeit, dass ich mir ein neues Leben suche. Vergiss nicht, dass noch nicht viel Zeit vergangen ist. Die Scheidung von Peter war vor 20 Jahren und ich scheine noch immer kein Leben gefunden zu haben. Sie zuckte traurig mit den Achseln. Wie gesagt, du kannst so lange hier bleiben wie du möchtest. Unser letztes gemeinsames Abendessen nahmen wir auf der Terrasse ein. Obwohl ich keinen großen Appetit hatte, aß ich ein paar Gabeln voll. Dabei fiel mir auf, dass Celias Rosen allmählich verblassten und die Blütenblätter braun und trocken wurden. Sogar die Luft roch anders, schwerer, mit einer erdigen Ahnung vom Herbst. Wir hingen beide unseren jeweiligen Gedanken nach, nun, da wir merkten, dass wir unseren Kokon verlassen und uns wieder der Welt stellen mussten. Ich wollte mich noch dafür bedanken, dass du bei mir geblieben bist, Ali. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich gemacht hätte, sagte Celia, als wir die leeren Teller in die Küche trugen. Das gilt umgekehrt genauso. Ich nahm ein Geschirrtuch in die Hand. Fühl dich, wann immer du künftig in London bist, hier wie zu Hause. Danke. Leider muss ich noch ein unangenehmes Thema anschneiden. Wenn ich aus Italien zurück bin, werde ich thios Asche abholen. Wir sollten uns auf einen Termin einigen, wann wir nach Limington fahren und sie verstreuen. Ja, sagte ich schluckend. In jener Nacht schlief ich unruhig, weil mein Gehirn sich mit den unbeschriebenen Seiten meiner unmittelbaren Zukunft beschäftigte. Bisher hatte ich immer genau gewußt was ich machen würde. Das Gefühl der Leere und Detargie, das ich nun empfand, war mir neu. »Vielleicht fühlen sich Depressionen so an«, murmelte ich, als ich mich am folgenden Morgen zum Aufstehen und mit einem leichten Gefühl der Übelkeit zum Duschen zwang. Während ich meine Haare trocken gab ich Jens Halvorsen in eine Suchmaschine ein. Leider waren die wenigen Einträge über ihn in Norwegisch verfasst, weswegen ich auf die Webseite eines Online-Buchhändlers ging um mich über Bücher in Englisch oder Französisch zu erkundigen, in denen möglicherweise von ihm die Rede war. Dort wurde ich fündig. Griegs Lehrling Autor Tom halwassen Erscheinungsdatum USA 30. August 2007 Ich scrollte weiter zu der kurzen Inhaltszusammenfassung. Tom Halversen, angesehener Geiger beim Philharmonischen Orchester Bergen, hat eine Biografie seines Ururgroßvaters Jens Halversen verfasst. Sie zeichnet das Leben eines begabten Komponisten und Musikers nach, der eng mit Edward Grieg zusammenarbeitete. In diesen faszinierenden Familienmemoiren sehen wir Grieg durch die Augen eines Mannes, der ihn gut kannte. Ich bestellte das Buch trotz der angegebenen Mindestlieferzeit von zwei Wochen aus den Staaten. Dann kam mir ein Gedanke. Ich nahm Peters Visitenkarte aus meiner Brieftasche, schrieb ihm eine E-Mail und bedankte mich noch einmal für den Nachmittagstee. Anschließend erklärte ich ihm, dass ich an ein Buch herankommen wolle, das nur in Amerika erhältlich sei, und fragte ihn, ob er es für mich beschaffen könne. Ein schlechtes Gewissen hatte ich nicht, ihn darum zu bitten, weil er bestimmt Leute kannte, die das für ihn erledigten. Danach gab ich per Pergint ein. Und als ich die Einträge dazu durchscrollte, stieß ich auf das Ibsen-Museum in Oslo. Oder Christiania, wie die Stadt zur Zeit von Anna und Jens noch geheißen hatte. Und sein Kurator Erik Edwatzen, einen weltbekannten Ibsen-Experten. Vielleicht wäre er bereit, mir zu helfen, wenn ich ihm eine Mail schickte. Obwohl ich darauf brannte, weiter zu recherchieren und in der Übersetzung des Buchs von Passalt weiterzulesen, klappte ich den Laptop zu, weil ich in einer Stunde in Battersea mit star zum Lunch verabredet war. Vor dem Haus winkte ich ein Taxi heran, und als wir die Themse auf einer hübsch verzierten, rosafarbenen Brücke überquerten, merkte ich, dass ich mich in London zu verlieben begann. Die Stadt hatte etwas Elegantes, Würdevolles, nicht die hektische Energie von New York oder das Glatte von Genf. Wie alles Englische schien sie voll und ganz in sich und ihrer einzigartigen Geschichte zu ruhen. Das Taxi hielt vor einem früheren Lagerhaus. Unmittelbar am Fluss gelegen, hatte es, wie seine Nachbarn, direkten Zugang für die Frachtkerne geboten, die hier ihre Ladung mit Tee, Seide und Gewürzen löschten. Ich bezahlte den Taxifahrer und drückte auf die Klingel neben der Nummer, die Star mir gegeben hatte. Kurz darauf öffnete sich die Tür mit einem Summen und Star sagte mir, ich solle den Lift in den dritten Stock nehmen. Sie erwartete mich oben. Hallo Liebes, wie geht's dir? erkundigte sie sich und umarmte mich. Geht schon so, log ich als sie mich in einen riesigen weißen Wohnbereich mit Fenstern vom Boden bis zur Decke und direkten Blick auf die Themse führte. »Wow«, rief ich aus und trat an die Fensterfront, um die Aussicht zu bewundern. »Es ist ja fantastisch.« »C.C. hat's ausgesucht«, meinte da Axel zuckend. »Hier hat sie Platz zum Arbeiten, und das Licht ist auch gut.« Die Weite, die minimalistische Einrichtung, die hellen Holzfußböden und die schmale Wendeltreppe – die vermutlich zu den Schlafzimmern hinaufführte, beeindruckten mich. Obwohl ich mich selbst wahrscheinlich nicht für ein solches Domizil entschieden hätte, weil es mir zu steril war. »Möchtest du was trinken?« fragte es da. »Wir haben Wein in allen Farben und natürlich Bier.« »Was du trinkst?« antwortete ich und folgte in den Küchenbereich, der in ultramodernem Stahl- und Milchglas gehalten war. Sie machte eine Tür des Doppelkühlschranks auf und zögerte. »Weißwein?« schlug ich vor. »Ja, gute Idee.« Meine jüngere Schwester nahm zwei Gläser aus einem Schrank und öffnete die Weinflasche. Wieder einmal fiel mir auf, dass da niemals selbst eine Meinung zu äußern oder eine Entscheidung zu treffen schien. Maya und ich hatten uns lange darüber unterhalten, ob es tatsächlich das Persönlichkeit war, die sie dazu brachte, sich stets nach anderen zu richten, oder die Folge von C.C.'s Dominanz. Das riecht gut, ich deutete auf einen Topf, dessen Inhalt auf einem riesigen Herd vor sich hinköchelte. Auch hinter der Glasfront des Ofens entdeckte ich etwas. Heute bist du mein Versuchskaninchen, Ali. Ich probiere ein neues Rezept aus. Es ist fast fertig. Als ich dazu sah wie sie in dem Topf rührte, fiel mir auf, wie jung sie wirkte, mit ihren weißblonden Haaren, die ihr bis über die Schultern reichten, und ihrem langen Pony, der ihr oft in die riesigen hellblauen Augen fiel, und sie vor den Blicken anderer schützte wie ein Vorhang. Manchmal hatte ich Mühe zu glauben, dass da eine erwachsene Frau von 27 Jahren war. Habt ihr euch schon in London eingelebt?", erkundigte ich mich. "Ich denke ja, mir gefällt's hier." "Und wie läuft's mit dem Kochkurs?" "Der ist vorbei. Er war gut." "Meinst du, du könntest das Kochen zu deinem Beruf machen?", hakte ich nach in der Hoffnung, eine ausführlichere Antwort zu erhalten. "Ich glaube, das ist nichts für mich." "Verstehe. Irgendeine Idee, was du als nächstes machen wirst?" "Keine Ahnung." Dann herrschte, wie oft in Gesprächen mit Star, Schweigen, bis sie schließlich sagte, »Wie geht's dir wirklich, Ali?« »Es muss schrecklich für dich sein, dass das so kurz nach Parcells Tod auch noch passiert ist.« »Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wie es mir geht. Jetzt ist alles anders. Früher lag meine Zukunft ganz klar vor mir. Nun kann ich sie plötzlich nicht mehr sehen.« Ich habe dem Leiter der Schweizer Nationalmannschaft mitgeteilt, dass ich nicht an der Olympia-Qualifikation teilnehme. Das könnte ich im Moment nicht ertragen. Ich habe zwar ein schlechtes Gewissen, aber mir fehlt die Kraft dazu. Und es erscheint mir einfach nicht richtig. Was meinst du? Star schob den Pony aus ihrem Gesicht und betrachtete mich argwöhnisch. Ich finde, du solltest das tun, was dein Herz dir sagt, Ali. Doch manchmal ist das ziemlich schwierig, stimmt's? Ja, allerdings. Ich möchte niemanden enttäuschen. Genau. Star blickte seufzend zu den riesigen Panoramafenstern, dann auf den Herd und gab den Inhalt des Topfs auf zwei Teller. Wollen wir draußen essen? Gern. Als ich die Terrasse über dem Fluss, die vor allen Fenstern verlief, bemerkte, fragte ich mich, wie hoch die Miete war. Dies war nicht die Wohnung, die man bei einer mittellosen Kunststudentin und ihrer unentschlossenen Schwester erwartet hätte. Offenbar hatte C.C. an dem Morgen, an dem sie uns da nach Genf gefahren waren, Jörg einen nicht unerheblichen Betrag entlockt. Draußen stellten wir das Essen auf einen Tisch, der vor einer Fülle süßduftender Pflanzen in riesigen Töpfen stand. Was sind das für Blumen? Ich deutete auf die unzähligen weißen, orange- und pinkfarbenen Blüten. Sparaxis tricolor, Fransenschwertel. Aber ich nenne sie meine Mauerblümchen. Ich glaube, der Wind vom Fluss bekommt ihn nicht. In einer geschützten Ecke eines englischen Landgartens würden sie besser gedeihen. Hast du sie selber gepflanzt? fragte ich und probierte eine Gabel voll Nudeln mit Meeresfrüchten, die Star als Hauptgang gekocht hatte. Ja, ich liebe Pflanzen und habe Pass halt früher in seinem Garten in Atlantis geholfen. Tatsächlich? Das wusste ich gar nicht. Star, das Essen ist köstlich, lobte ich sie, obwohl ich eigentlich keinen Appetit hatte. Heute entdecke ich lauter neue Begabungen an dir. Meine Kochkünste reichen gerade mal für den Hausgebrauch. Und mir gelingt es nicht einmal, Kresse in einem Topf zu ziehen. Eine solche Blütenpracht würde ich nie zustande bringen. Ich deutete auf die Pflanzenfülle auf der Terrasse. Wieder schweigen. In letzter Zeit habe ich darüber nachgedacht, was Begabung eigentlich ist, meint es da schließlich. Sind Dinge, die einem leicht fallen, eine Gabe? War es für dich zum Beispiel schwierig, so gut Flöte zu lernen? Nein, wahrscheinlich nicht. Jedenfalls nicht am Anfang. Aber um später besser zu werden, musste ich viele Stunden üben. Meiner Ansicht nach kann Talent harte Arbeit nicht ersetzen. Sieh dir die großen Komponisten an. Es reicht nicht, im Kopf die Melodien zu hören. Man muss auch wissen, wie man sie zu Papier bringt und für Orchester aufbereitet. Dazu muss man das Handwerk beherrschen und jahrelang üben. Bestimmt besitzen viele Menschen eine natürliche Begabung. Aber wenn sie diese Fähigkeit nicht weiterentwickeln, schöpfen sie nie ihr ganzes Potenzial aus. Danach unterhielten wir uns über unsere Schwestern und was sie machten. Star erzählte mir von cc und ihren Installationen. Ich sprach über maias überraschende Übersiedlung nach Rio und wie wunderbar es für sie war, endlich das Glück gefunden zu haben. »Das hat mich getröstet und dass ich dich heute sehe, freut mich auch sehr, Star«, sagte ich lächelnd. »Dito, was hast du jetzt vor?« Ich spiele mit dem Gedanken, nach Norwegen zu fahren und mich in der Gegend umzusehen, die Koordinaten mir als meinen Geburtsort gezeigt haben. Mich überraschte das, was ich gerade gesagt hatte, selbst vermutlich mehr als Star. Das finde ich gut, erklärt der Star. Mach das. Meinst du? Warum nicht? Passhinweise könnten dein Leben verändern. Bei Maya haben sie es getan und... Star schwieg kurz. Bei mir vielleicht auch. Tatsächlich? »Ja?« Wieder schweigen. Ich wußte dass ich's da nicht drängen durfte. »Ich denke, ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank fürs Mittagessen.« Plötzlich war ich sehr müde und hatte das Gefühl, mich zurückziehen zu müssen. »Kriegt man hier leicht ein Taxi?« fragte ich sie an der Tür. »Ja, geh unten einfach nach links, dann bist du auf der Hauptstraße.« »Tschüss, Ali.« Sie küßte mich auf beide Wangen. »Lass es mich wissen, wenn du nach Norwegen fahren solltest.« Wieder in Celias leerem Haus klappte ich in meinem Zimmer den Flötenkasten auf und betrachtete das Instrument, als könnte es all die Fragen beantworten, die mir durch den Kopf gingen. Die wichtigste war für mich, wie ich nun weitermachen sollte. Mit ziemlicher Sicherheit konnte ich mich auf irgendwo verkriechen. Ein Anruf bei Peter und sein wunderbares Haus auf Anafi stünde mir offen. Das folgende Jahr konnte ich mich darauf konzentrieren, Theos geliebten Ziegenstall umzubauen. Das Aber-Musical Mama Mia fiel mir ein und ich schüttelte schmunzelnd den Kopf. Egal wie verlockend der Kokon von irgendwo auch erschien, dort würde ich lediglich in der Welt von Theo und mir leben, die es nun nicht mehr gab. Aber wäre Atlantis gut für mich? Wartete da noch etwas auf mich? Was ich in Norwegen möglicherweise entdecken konnte, gehörte ebenfalls der Vergangenheit an. Und ich war jemand, der in die Zukunft blickte. Vielleicht musste ich tatsächlich ein paar Schritte zurückgehen, um voranzukommen. Also informierte ich mich über Flüge nach Oslo und fand einen mit einem freien Platz am Abend. Um rechtzeitig nach Heathrow zu gelangen, mußte ich praktisch sofort aufbrechen. Ich starrte unschlüssig auf den Bildschirm. Nun mach schon, Ali, redete ich mir zu. Was hast du schon zu verlieren? Nichts. Ich war bereit, mehr zu erfahren. 23 In Oslo wurden meine Schritte unerwartet leicht, und ich empfand so etwas wie Erregung. Nachdem ich durch den Zoll war, ging ich zum Informationsschalter und fragte die junge Frau dort, ob sie mir ein Hotel empfehlen könne, das ich in der Nähe des Ibsen-Museums befinde. Sie erwähnte das Grand Hotel, rief dort an und teilte mir mit, dass nur noch Zimmer der teuren Kategorie verfügbar seien. »Kein Problem«, sagte ich, »ich nehme, was Sie haben.« Die Frau reichte mir meine Reservierungsbestätigung, bestellte mir ein Taxi und begleitete mich nach draußen, wo ich wartete, bis es kam. Auf dem Weg ins Zentrum fiel es mir bei der Dunkelheit schwer, mich zu orientieren oder mir einen Eindruck von der Stadt zu verschaffen. Am Grand Hotel wurde ich durch das von Lampen erhellte steinerne Portal geführt und nach Erledigung der Formalitäten zu meinem Zimmer der Ibsen Suite gebracht. Gefällt es Ihnen, Madam? fragte mich der Page auf Englisch und reichte mir den Schlüssel. Ich sah mich in dem Wohnbereich um, in dem ein eleganter Kronleuchter von der Decke hing und mehrere Fotos von Henrik Ibsen die gestreifte Seidentapete schmückten und mußte über den Zufall mit der Ibsen-Suite schmunzeln. Sehr gut, danke. Als ich nach dem Duschen aus dem Bad kam, begrüßten mich Kirchenglocken, die die Mitternacht einläuteten. Ich schlüpfte zwischen die gestärkten Laken und schlief sofort tief ein. Am folgenden Morgen stand ich früh auf und trat hinaus auf den winzigen Balkon um die Stadt im Licht des neuen Tages zu betrachten. Unter mir befand sich ein von Bäumen gesäumter Platz, der von einer Mischung aus prächtigen alten Steingebäuden und modernen Bauwerken flankiert wurde. Auf eine Anhöhe erkannte ich das königliche Schloss. Wieder im Zimmer wurde mir bewusst, dass ich seit dem Lunch zuvor nichts gegessen hatte. Also bestellte ich mir Frühstück aufs Zimmer, setzte mich in meinem Morgenmantel aufs Bett und fühlte mich wie eine Prinzessin in ihrem Palast. Ein Blick auf den Stadtplan, den mir die Frau an der Rezeption am Abend zuvor gegeben hatte, sagte mir, dass das Ibsen-Museum nur ein paar Minuten entfernt war. Nach dem Frühstück zog ich mich an und fuhr mit dem Plan bewaffnet im Aufzug nach unten. Als ich den Platz vor dem Hotel überquerte, stieg mir plötzlich der vertraute Geruch des Meeres in die Nase, denn Oslo liegt an einem Fjord. Außerdem fielen mir die zahlreichen hellhäutigen Rotschöpfe auf den Straßen auf. In der Schweiz hatte man mich in meiner Schulzeit oft meiner blassen Haut, meiner Sommersprossen und meiner rot-goldenen Locken wegen, gehänselt. Damals hatte mich das verletzt und ich erinnerte mich, daß ich Ma einmal gefragt hatte, ob ich mir die Haare färben dürfe. »Nein, Chérie, deine Haare sind dein schönster Schmuck. Eines Tages werden die anderen Mädchen dich darum beneiden,« hatte sie geantwortet. »Hier,« dachte ich beim Gehen, »werde ich jedenfalls nicht auffallen.« Vor einem imposanten, hellen Ziegelgebäude mit grauen Steinsäulen blieb ich stehen. »Nationaltheater«, lautete die Inschrift über dem eleganten Portal, und dann entdeckte ich den Namen von Ibsen und zwei anderen Männern, von denen ich noch nie gehört hatte, auf Steinplaketten. War dies der Ort, an dem seinerzeit die Premiere von Pergin gefunden hatte, fragte ich mich. Da das Theater zu meiner Enttäuschung geschlossen war, folgte ich der belebten breiten Straße bis zum Ibsen-Museum. Gleich hinter dem Eingang befand sich ein kleiner Buchladen und an der Wand zu meiner linken hing eine Tafel mit den wichtigsten Daten von Ibsens beeindruckender Karriere. Mein Herz schlug ein wenig schneller, als ich folgende Zeile las. 24. Februar 1876. Premiere von Pergint im Christiania-Theater. »Gumorn, kann ja Jelpedai?«, fragte die junge Frau am Empfang. »Sprechen Sie Englisch?«, fragte ich zurück. »Natürlich.« antwortete sie lächelnd kann ich ihnen helfen ja das hoffe ich zumindest ich nahm die fotokopie von dem schutzumschlag des buches aus meiner tasche und zeigte ihn ihr ich heiße ali dabliers und recherchiere über einen komponisten namens jens halwassen und eine sängerin namens anna landwick sie haben beide bei der uraufführung von pergind im christiania theater mitgewirkt mich würde interessieren ob mir hier jemand mehr über sie sagen kann Ich nicht, ich bin nur eine Studentin und sitze an der Kasse, gestand sie. Aber ich gehe gern nach oben, nachsehen, ob Erik, der Direktor des Museums, da ist. Danke. Als sie sich durch eine Tür im hinteren Teil des Ladens entfernte, schlenderte ich durch den Shop und nahm eine englische Übersetzung von Pergint in die Hand. Die sollte ich wenigstens lesen, dachte ich. Erik ist hier. Er kommt gleich herunter, um mit Ihnen zu sprechen, teilte mir die junge Frau mit, als sie zurückkehrte. Ich bedankte mich und bezahlte das Buch. Einige Minuten später gesellte sich ein eleganter, weißhaariger Mann zu mir. Hallo, Mr. Plies. Ich bin Erik Edwardsen, stellte er sich vor und streckte mir zur Begrüßung die Hand hin. Ingrid sagt, Sie interessieren sich für Jens Halversen und Anna landweg Ja, bestätigte ich und schüttelte ihm die Hand, bevor ich ihm die Fotokopie des Buchumschlags zeigte. Er nickte. »Ich glaube, wir haben eine Ausgabe davon oben in der Bibliothek. Kommen Sie doch mit.« Erik schritt mir voran in den dunklen Eingangsbereich. Nach dem modern gestalteten Buchladen war das fast wie eine Reise in die Vergangenheit. Dort öffnete er die Tür zu einem altmodischen Lift, schloss sie hinter uns und drückte auf einen Knopf. Während wir nach oben holperten, machte er mich auf eine bestimmte Etage aufmerksam. »In diesem Stockwerk hat Ibsen die letzten elf Jahre seines Lebens gewohnt.« Wir fühlen uns geehrt, die Wohnung verwalten zu dürfen. Als wir aus dem Lift ausstiegen und ein geräumiges Zimmer betraten, dessen Wände samt und sonders vom Boden bis zur Decke mit Büchern bedeckt waren, fragte er, sind Sie Historikerin? Du liebe Güte, nein, antwortete ich. Das Buch hat mein Vater mir hinterlassen, der vor ein paar Wochen gestorben ist. Vielleicht sollte ich es eher als eine Art Hinweis bezeichnen, weil ich noch nicht so genau weiß, was es mit mir zu tun hat. Ich lasse gerade den gesamten Text vom Norwegischen ins Englische übersetzen und habe bisher nur den ersten Teil gelesen. Noch ist mir nur klar, dass Jens halwassen bei der Premiere des Pergint den Anfang der Morgenstimmung gespielt hat und Anna die Geisterstimme für Solveiks Lieder war. Offengestanden habe ich keine Ahnung, inwieweit ich ihnen helfen kann, weil ich mich mit Ibsen selbstredend besser auskenne als mit Grieg. Sie müssten sich mit einem Kriegexperten unterhalten, und der geeignete Mann dafür wäre der Kurator des Kriegmuseums in Bergen. Allerdings, bemerkte er, als sein Blick über die Bücherregale wanderte, kann ich Ihnen etwas zeigen. Ah, da ist es ja. Er nahm einen großen alten Band aus einem Regal. Dieses Buch wurde von Rudolf Raschmussen, besser bekannt als Rüde, verfasst. Er war eines der Kinder in der Uraufführung des Pergint. Den Namen kenne ich. Über ihn habe ich in meinem Buch gelesen. Er hat als Bote zwischen Jens und Anna fungiert, als die beiden sich im Theater verliebt haben. Ach, sagte Erik und blätterte darin. Hier sind Bilder vom primären abend mit allen Schauspielern in ihren Kostümen. Er reichte mir den Band und ich blickte staunt in die Gesichter der Menschen, über die ich gerade gelesen hatte. Henrik klausen als Pörgind und Tura Hansen als Solveig, die ich mir ohne die Bauerntracht von Solveig als glamourösen Star vorzustellen versuchte. Andere Fotos zeigten das gesamte Ensemble, doch ich wusste, dass Anna auf keinem zu sehen sein würde. Wenn Sie wollen, kopiere ich Ihnen die Bilder, schlug Erik vor, dann können Sie sie in Ruhe betrachten. Das wäre sehr nett, danke. Als Erik zum Kopierer in der Ecke ging, fiel mein Blick auf den Druck eines alten Theaters. Ich bin heute am Nationaltheater vorbeigekommen und habe mir ausgemalt, wie es war, als pergin dort Premiere hatte, bemerkte ich. Die Premiere von Per Gint war nicht am Nationaltheater, sondern im Christiania-Theater. Ist das nicht dasselbe Gebäude, das nur heute einen anderen Namen hat? Leider existiert das alte Christiania-Theater schon lange nicht mehr. Es befand sich am Bankplassen, etwa 15 Minuten von hier. Heute steht dort ein Museum. Das Museum für zeitgenössische Kunst? Ja. Das Christiania-Theater wurde 1899 geschlossen und alles, was mit Musik zu tun hatte, fand fortan im neu erbauten Nationaltheater statt, sagte er und reichte mir die Fotokopien. Jetzt habe ich Ihre Zeit wirklich lange genug in Anspruch genommen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bevor Sie gehen, gebe ich Ihnen noch die E-Mail-Adresse des Kurators vom krieg -Museum. Erklären Sie ihm, dass ich Sie schicke. Bestimmt kann er Ihnen mehr sagen als ich. Fast wäre ich vor Freude zum Grand Hotel zurückgehüpft. Endlich ergaben die Koordinaten auf der Amilasphäre Sinn. Als ich im Grand Café des Hotels das Wandgemälde mit Ibsen sah, war ich mir sicher, dass Jens und Anna irgendwie zu meiner Geschichte gehörten. Beim Lunch folgte ich Eriks Vorschlag und schickte dem Kurator des Kriegmuseums eine Mail. Dann nahm ich aus Neugierde ein Taxi zu dem Ort, an dem früher das Christiania-Theater gestanden hatte. Das Museum für zeitgenössische Kunst befand sich auf einem Platz mit einem Springbrunnen in der Mitte. Ich selbst konnte nicht allzu viel mit moderner Kunst anfangen und ging deshalb nicht hinein, wusste aber, dass C.C. ihre Freude daran gehabt hätte. Wieder in meinem Zimmer stellte ich beim Überprüfen meiner E-Mails fest, dass der Kurator des Krieg-Museums postwendend geantwortet hatte. Liebe Mr. Plies, ja, ich weiß etwas über Jens und Anna Halversen. Edward Grieg war so etwas wie ein Mentor für die beiden. Aber das haben sie vermutlich schon herausgefunden. Ich bin hier in Trollhauen, nicht weit von Bergen entfernt, jeden Tag von neun bis vier Uhr nachmittags, und würde mich freuen, Sie kennenzulernen und Ihnen bei Ihrer Recherche zu helfen. Mit freundlichen Grüßen, Arling Dahl. Ich buchte einen Flug für den folgenden Morgen und schickte Herrn Dahl eine Mail, in der ich ihm mitteilte, dass ich am Mittag des folgenden Tages bei ihm sein würde. Mittlerweile war es kurz nach sechs Uhr und draußen noch hell. Ich versuchte mir, die langen Winter hier vorzustellen, in denen die Sonne bereits nach dem Mittagessen verschwand und der Schnee alles bedeckte. Mir fiel ein, wie oft sich meine Schwestern über meine Kälteunempfindlichkeit gewundert hatten, weil ich immer zu Fenster aufmachte, um frische Luft hereinzulassen. Ich hatte stets geglaubt, durch das Segeln abgehärtet zu sein. Doch wenn ich mich mit Maya verglich, die Hitze gut vertrug und schon nach wenigen Minuten braun war, wogegen ich einfach nur rot anlief, blieb mir nur der Schluss, daß der Winter vermutlich zu meinem Erbe gehörte, wie die Sonne zu dem von Maya. Unwillkürlich wanderten meine Gedanken, wie immer wenn die Nacht hereinbrach, zu Theo. Ich wusste, dass er mich auf dieser Reise gern begleitet und wahrscheinlich alle meine Erkenntnisse bis ins Detail analysiert hätte. Im Bett, das mir an diesem Abend viel zu groß vorkam, fragte ich mich, ob es irgendwann wieder jemanden geben würde, der seinen Platz einnahm. Ich bezweifelte es. Bevor ich trübsinnig werden konnte, stellte ich den Wecker auf 7 Uhr, schloss die Augen und versuchte zu schlafen.